Ocolul Pământului în 80 de zile De Jules Verne În românește de Radu Tudoran Editura Ion Creangă 1971 Citește Sofica Scarlat Capitolul 1 În care Filias Fogg și Paspartut Se acceptă reciproc unul ca stăpân Celălalt ca servitor În anul În anul 1872 Casa cu numărul 7 de pe Seville Row, Barlington Gardens, casă în care în 1814 murise Sheridan, era locuită de Phileas Fogg, Esquire, titlul de politețe folosit în Anglia, atribuit oricărui om de cultură și cu rang social. Unul din membrii cei mai ciudați și mai remarcabili ai Reform Clubului din Londra deși el își dădea parese toată toate la să nu atragă prin nimic atenția asupra sa. Deci, unuia dintre cei mai mari oratori care făcuse cinste în glităriei, îi urma acest Phileas Fogg, personaj enigmatic, despre care nu se știa nimic decât că era un om foarte generos și unul dintre cei mai frumoși gentlemen din înalta societate britanică. Se spunea despre el că seamănă cu Byron, la chip firește, căci în ceea ce privește picioarele n-avea niciun cusur. Însă un Byron cu mustăți și favoriți, un Byron pe care nimic nu putea să-l tulbure, care ar fi putut să trăiască o mie de ani fără să îmbătrânească. Înglez fără îndoială, Phileas Fogg poate că nu era totuși londonez. Nu fusese văzut niciodată nici la bursă, nici la bancă, nici la vreunul din ghișeile aflate în City. Nici în bazinele, nici în docurile Londrei nu intrase vreodată vreo navă al cărei armator să fie filia Fogg. Acest gentleman nu figura niciun consiliu de administrație. Numele său nu răsunase niciodată la vreun colegiu de avocați, nici la Temple, nici la Lincoln Sin, nici la Gray Sin. El nu pledase niciodată nici la curtea cancelarului, nici la alta curte de justiție, nici la curtea fiscală, nici la curtea ecleziastică. Nu era nici industriaș, nici comerciant, nici agricultor. Nu făcea parte nici din Institutul Regal al Marii Britanii, nici din Institutul Londrei, nici din Asociația Meșteșugarilor, nici din Institutul Russell, nici din Instituția Literară din Vest, nici din Institutul de Drept, nici din acea instituție reunită a artelor și științelor, aflată sub patronajul direct al grațioasei sale maestăți. În sfârșit, nu aparținea niciunea din numeroasele societăți care abundă în capitala Angliei, începând cu societatea armonică și terminând cu societatea entomologică, fondată în scopul principal de a distruge insectele păgubitoare. Phileas Fogg era membru al Reform Clubului și atâta tot. Celor care s-ar mira că un gentleman atât de misterios făcea parte dintre membrii acestei onorabile asociații, li s-ar putea răspunde că personajul nostru fusese primit la club în urma recomandării domnilor Bering, frații, la care el avea credit deschis. De aici, o oarecare suprafață firească, de vreme ce toate cecurile semnate de el erau plătite la vedere, fără dificultăți, din debitul său curent, totdeauna creditor. Era bogat acest filias Fogg, fără îndoială, însă în ce chip făcuse această avere, n-ar fi putut să spună nici omul cel mai bine informat, iar Mr. Fogg era ultimul căruia te-ai fi putut adresa pentru a-i cere lămuriri. În orice caz, omul nu era câtuși de puțin risipitor, dar nici zgârcit, căci de câte ori trebuia întregită o sumă pentru o cauză nobilă, utilă sau generoasă, el dăruia banii fără zgomot, ba chiar anonim. Într-un cuvânt, nimic mai puțin comunicativ decât acest gentleman. El vorbea cât mai puțin posibil și părea cu atât mai misterios cu cât era mai tăcut. Cu toate acestea, viața sa nu avea nimic ascuns, dar gesturile și faptele sale se repetau atât de matematic încât imaginația nemulțumită a oamenilor căuta ceva dincolo de ele oare călătorise în viața lui? Pe semne da, căci nimeni nu cunoștea harta lumii mai bine decât el. Nu era colțișor oricât de retras despre care el parese să nu aibă cunoștințe speciale. Câteodată însă, în puține cuvinte scurte și clare, punea ordine în miile de vorbe care circulau în club pe seama călătorilor rătăciți sau pierduți. El arăta adevăratele probabilități și cuvintele sale parcă erau inspirate de un al doilea văz, căci evenimentele sfârșeau totdeauna prin a le justifica. Era deci un om care trebuie să fi călătorit pretutindeni, cel puțin cu închipuirea. Totuși se știa sigur că de mulți ani filias Fog nu părăsise Londra. Cei care aveau cinstea de a cunoaște ceva mai bine decât ceilalți declarau că, în afară de drumul direct pe care îl străbătea în fiecare zi pentru a veni de acasă la club, nimeni nu putea pretinde să-l fi văzut vreodată în altă parte. Singurul său fel de a-și trece timpul era lectura ziarelor și jocul de uist. Câștiga adesea la acest joc tăcut, așa de potrivit cu firea lui, Însă aceste câștiguri destul de serioase nu intrau niciodată în pungă, ci figurau în bugetul său de binefaceri. De altfel, trebuie remarcat că Mr. Fogg juca desigur pentru a juca, nu pentru a câștiga. Jocul era pentru el o întrecere, o luptă împotriva unei dificultăți, o luptă fără mișcare, fără mutare din loc, fără oboseală, ceea ce se potrivea de asemenea cu caracterul său. Nu se știa ca Phileas Fogg să aibă o soție, nici copii, ceea ce se poate întâmpla celor mai cum se cade oameni, nici rude, nici prieteni, ceea ce e drept se întâmplă mai rar. Phileas Fogg locuia singur în casa lui din Savile Row, unde nu intra nimeni. Niciodată nu se discuta nimic în ceea ce privește casa lui. Un singur servitor era de ajuns pentru a-l servi. Prânzind și cinând la club... La ore fixate cronometric, în același salon, la aceeași masă, netratându-și niciodată colegii, nepoftind niciun străin, el nu se întorcea acasă decât pentru a se culca precis la miezul nopții, fără să se folosească vreodată de camerele confortabile pe care reform clubul le ținea la dispoziția membrilor săi. Din cele 24 de ore ale unei zile, el petrecea acasă 10, fie pentru a dormi, fie pentru a se ocupa de toaleta sa. La club, dacă se plimba, o făcea totdeauna cu un pas egal, în sala de la intrare, pardosită cu parchete de diferite culori, sau pe galeria circulară deasupra căreia se rotungea o cupolă cu vitralii albastre, susținută de 20 de coloane ionice în porfir roșu. Pentru prânzul sau cina sa, bucătăriile, cămara, oficiul, pescăria și lăptăria clubului furnizau bogatele lor rezerve. Servitorii clubului, personaje grave în haine negre, încălțați în pantofi cu talpă de pâslă, îl serveau un farfurii de porțelan special, pe o minunată față de masă din pânză de Saxonia. Paharul de șerii sau porto sau vinul roșu cu arome și cu scorțișoară îi se servea în cupe de cristal de o formă cum nu se mai fabrică, ale clubului. În sfârșit, băuturile sale erau ținute la temperatura cuvenită. Datorită gheții clubului, gheața a cu mari sacrificii tocmai din lacurile Americii. Dacă a trăi în aceste condiții înseamnă a fi excentric, trebuie să admitem că excentricitatea își are partea ei bună. Casa din Seville Rau, fără să fie somtuasă, se bucura de un desăvârșit confort. De altfel, având în vedere obiceiurile invariabile ale locatarului, serviciul aici se reducea la puțin. Totuși, Phileas Fogg îi pretindea unicului său servitor o punctualitate și regularitate extraordinară. Chiar în ziua aceea, 2 octombrie, el îl concediase pe James Forster, omul făcându-se vinovat de a fi adus apa de bărbierit la 84 de grade, Fahrenheit în loc de 86, și acum îl aștepta pe succesorul acestuia, care urma să se prezinte între orele 11 și 11 și jumătate. Așezat rigid în fotoliul său, cu picioarele lipite ca ale unui soldat la paradă, cu mâinile pe genunchi, cu corpul drept cu capul sus, Phileas Fogg urmărea acul pendulei, instrument complicat care arăta minutele, secundele, zilele cu data lor și anul. La 11 și jumătate, niciun minut mai târziu, Mr. Fogg urma să plece de acasă după obiceiul său cotidian spre a se duce la Reform Club. În clipa aceea se auzi ciocănind de ușa micului salon, unde se afla stăpânul casei. James Forster, servitorul concediat, se ivie în prag. Noul servitor!" vesti el. Un flăcău de vreo treizeci de ani se arătă în ușă și salută. Ești francez și te numești John?" îl întrebă Phileas Fogg. Jean, dacă domnului nu-i displace!" răspunse noul venit. Jean Paspartu, o poreclă cu care am rămas și care explică în mele firești de a ieși din orice încurcătură. Cred că sunt un băiat cum se cade, domnule, însă ca să fiu cinstit, trebuie să mărturisesc că am avut multe mesării. Am fost cântăreț ambulant, călăreț de circ, în care calitate am făcut salturi ca leotard și am dansat pe frânghie ca blondin, pe urmă, ca să dau un scop mai folositor talentelor mele, am ajuns profesor de gimnastică și în ultima vreme am fost sergent de pompier la Paris. În dosarul meu am chiar incendii remarcabile. Însă iată că acum cinci ani am părăsit Franța și vrând să gust viața de familie, am devenit valet în Anglia. Ori în clipa de față fiind fără serviciu și aflând că domnul Phileas Fogg este omul cel mai punctual și cel mai sedentar din Regatul Unit, M-am prezentat la domnia sa cu speranța de a trăi aici liniștit și de a-mi uita chiar și numele de Paspartu. Paspartu îmi place, răspunse stăpânul casei. Mi-ai fost recomandat, informațiile despre dumneata sunt bune. Cunoști condițiile mele? Da, domnule, bine, ce oră este? ora este? 11 și 11:22, răspunse Paspartu. După ce scoase din buzunarul jiletcii un uriaș ceas de argint E în urmă," observă Mr. Fogg Iertați-mă, domnule, dar nu se poate E în urmă cu patru minute, În are importanță Este de ajuns să știi diferența Deci începând din această clipă Miercuri 2 octombrie 1872 Ora 11.29 dimineața Te afli în serviciul meu Acestea zise filia Fogg să ridică, luă pălăria cu mâna stângă, o puse în cap cu o mișcare de automat și ieșea afară fără să mai adauge un cuvânt. Paspartu auzi ușa de la stradă închizându-se odată. Ieșea noul stăpân, apoi încă dată. Ieșea la rândul lui predecesorul său, James Forster, Paspartu rămase singur în Capiturul casa din Seville în care Paspartu este convins că, în sfârșit, și-a găsit idealul. Pe cinstea mea, își zise Paspartu, l-a început puțin iurit. La Madame Tussaud am văzut oameni la fel de vii ca noul meu stăpân. Se cuvine să spunem aici că oamenii doamnei Tussaud sunt figuri de ceară foarte vizitate la Londra și cărora, într-adevăr, nu le lipsește decât darul vorbirii. În timpul celor câteva clipe cât se aflase în fața lui Filias Fogg, Paspartu cerceta cercetase repede, însă cu multă grijă, viitorul stăpân. Acesta era un bărbat care putea să aibă patruzeci de ani, cu o înfățișare nobilă și frumoasă, înalt, cu trupul nen greunat, deși ajuns la o oarecare împlinire, cu părul și favoriții blonzi, cu fruntea netedă, fără riduri vizibile la tâmple, cu chipul mai degrabă palid decât colorat, cu dinți minunați. El părea să aibă în cel mai înalt grad acel ceva pe care fizionomiștii îl numesc calm în acțiune, în sușire comună tuturor celor ce fac mai multă treabă decât zgomot. Netulburat, flegmatic, cu privirea deschisă, cu pleapele nemișcate, Phileas Fogg era tipul desăvârșit al acelor englezi cu sânge rece, atât de des întâlniți în regatul unit, și a căror atitudine oarecum studiată a fost minunată redată de penelul Angelicăi Kaufmann. Privit în diferite acte ale existenței sale, acest gentleman făcea impresia unei ființe bine echilibrate, un om corect și stăpunit, la fel de perfect ca un cronometru al lui Leroy sau Earnshaw. Într-adevăr, Phileas Fogg era exactitudinea personificată, ceea ce se vedea limpede din expresia picioarelor și mâinilor sale, căci membrele omului ca și ale animalelor sunt organe capabile să-i exprime și pasiunile. Philias Fogg era unul din acei oameni matematici exacti, care niciodată grăbiți și totdeauna gata, fac economie de pași și de mișcări. El nu făcea niciodată un pas mai mult decât era necesar, ci alegea totdeauna drumul cel mai scurt. Nu-și pierdea vremea niciodată contemplând tavanul, nu-și permitea niciun gest inutil, s se văzut niciodată mișcat sau tulburat Era omul cel mai puțin grăbit din lume Însă ajungea totdeauna la timp După toate astea, el este de că el trăia singur Și, ca să zicem așa, fără niciun fel de relații sociale Filias Fogg știa că în viață trebuie să te ciocnești de alții Și cum ciocnirile te fac să întârzii El nu se ciocnea de nimeni În ceea ce îl privește pe Jean, zis paspartu Parizian veritabil, de cinci ani de când locuia în Anglia și făcea meseria de valet la Londra, căutase în van un stăpân de care să se poată lega. El nu era câtuși de puțin unul dintre acei frontini sau mascarili care, cu umerii ridicați, cu nasul în vânt, cu privirea îndrăsneață nepăsători, nu sunt decât niște secături nerușinate. Nu, Paspartu era un băiat cum se cade, cu chipul plăcut, cu buzele cărnoase care păreau gata mereu să guste și să sărute, o ființă supusă și serviabilă, cu unul din acele capete rotunde care îți place să-l vezi pe umerii unui prieten. Avea ochii albaștri, fața ambujorată, cu obrazul destul de gras ca să-și poată vedea singur pomeții. Voinic, cu pieptul larg, cu o musculatură vânjoasă, el se bucura de o forță herculeană, pe care exercițiile din tinerețe o dezvolta admirabil. Părul său negru era puțin cam răvășit. Dacă sculptorii din Antichitate cunoșteau 18 feluri de a o rândui Minervei, Paspartun nu cunoștea decât unul singur pentru asta: Trei mișcări de pieptene și pieptenatura era gata. Prudența cea mai elementară te împiedica să spui dacă firea expansivă a acestui flăcău se va potrivi cu a lui Filias Fogg. Era oare paspartu acel servitor cu desăvârșire punctual, care îi trebuia stăpânului său? Asta nu se putea ști înainte de a încerca. După ce avusese, după cum se știe, o tinerețe destul de vânturată, el visa la odihnă. Auzind cât e de lăudat spiritul metodic englezesc și cumpănirea proverbială a gentelmenilor, flăcăul nostru venise să-și caute norocul în Anglia. Însă până acum soarta nu l-ajutase. Fusese în zece case fără să prindă rădăcini nicăieri. Peste tot stăpânii erau capricioși, schimbători, vântură lume, ceea ce nu mai putea să-i convine lui Paspartu. Ultimul său stăpân, tânărul Lord Longsferi, membru al Parlamentului, după ce își petrecea nopțile în Oyster's rumsurile din Haymarket, se întorcea prea adesea acasă cărat în spinare de polisman. Dorind înainte de toate să-și poată respecta stăpânul, Paspartu îndrăznise să-i adreseze câteva observații respectoase, care fusese prost primite și el trebuise să plece. Între timp auzise că Phileas Fogg, escuier căuta un servitor și îndată se informase asupra acestui gentleman. Un personaj a cărui existență era așa de regulată, care dormea totdeauna acasă, nu călătorea deloc, nu lipsea niciodată nici măcar o singură zi, nu putea decât să fie pe placul lui. Deci el se înfățișase aici și fusese primit în împrejurările cunoscute. Și astfel, când ceasul bătea 11 ore și jumătate, paspartu se găsea singur în casa din Seville Row. Îndată el început inspecția, parcurgând totul de la pivniță până la pod. Această casă curată, bine bineorânduită, severă, puritană, al cărei serviciu era perfect organizat, îi plăcu. Îi ai făcut impresia unei frumoase cochilii de melc, însă o cochilie luminată și încălzită cu gaz, Căci hidrogenul carburat era în destulător aici pentru amândouă aceste nevoi. Noul servitor găsi fără greutate la al doilea etaj camera care o era destinată. Era pe gustul lui. Sonării electrice și tuburi acustice o legau cu încăperile de la parter și de la primul etaj. Pe cămin, o pendulă electrică era în legătură cu pendula din dormitorul lui Philias Fogg, astfel încât cele două instrumente, Arătau în aceeași clipă, aceeași secundă. Aici de mine!" și zise Paspartu. Văzut de asemenea în camera sa un afiș pus deasupra pendulei. Era programul lui zilnic. Acesta cuprindea începând de la ora 8 dimineața, ora reglementare la care se trezea filiasfog, până la ora 11 și jumătate, când el pleca de acasă pentru a se duce să prânzească la Reform Club, toate amănuntele serviciului, ceaiul și friptura de la ora 8 și 23, apa de bărbierit de la 9 și 37, pieptenatul de la 10 fără 20 și așa mai departe. Apoi, de la ora 11 și jumătate dimineața până la miezul nopții, ora de culcare a metodicului gentleman, totul era scris, prevăzut, sistematizat. Pentru paspartu fu o adevărată bucurie să mediteze asupra acestui program, și să-și întipărească în minte feluritele lui puncte. Cât privește îmbrăcămintea stăpânului, ea era foarte bogată și de cea mai bună calitate. Fiecare pantalon, haină sau vestă avea un număr de ordine trecut într-un registru de intrare și de ieșire, arătând data la care, după anotimp, acestor mintele venea rândul să fie îmbrăcate. Aceeași ordine și pentru încălțăminte. Pe scurt, casa din Săivil Row, care trebuie să fi fost un templu al dezordinei pe timpul ilustrului, dar zăpăcitului Sheridan, confortabil cum era mobilată, anunța o viață plăcută. Nu se vedea nici bibliotecă, nici cărți care nu i-ar fi folosit la nimic domnului Fogg atâta vreme cât Reform Clubul îi ținea la îndemână două biblioteci, una de literatură, alta de drept și politică. În dormitor se afla o casă de bani de mărime mijlocie care, prin construcția ei, era apărată tot atât de bine de foc ca și de furt. Niciun fel de arme în toată casa, nici o unaltă de vânătoare sau de război. Totul dovedea obiceiurile cele mai pașnice. După ce examină locuința în paspartuș frecă mâinile cu fața lui largă înflorind de bucurie și repetă voios Aici de mine, bună treabă!" O să mă înțeleg perfect cu Mr. Fogg, un om de casă și grozav de punctual, o adevărată mașină. Ei bine, n-am de ce să mă supăr că Capitolul servesc o mașină, în care începe o conversație care ar putea să-l coste scump pe Phileas Fogg. Phileas Fogg părăsi casa din Seville Row la ora 11.30 și, și după ce puse de 575 de ori piciorul drept înaintea piciorului stâng, și de 576 de ori, piciorul stâng, înaintea celui drept, ajunse la Reform Club, clădire vastă, pe polmol, Mall, a cărei construcție nu costase mai puțin de 3 milioane. Noul venit se îndreptă numai decât spre sala de mâncare, ale cărei ferestre, a număr de nouă, dădeau într-o frumoasă grădină cu copaci auriți de aripa toamnei. Aici, el se așeză la masa obișnuită, unde l-a așteptat acâmul său. Prânzul era alcătuit din gustări urmate de rasol cu reading sauce extrem de fin, apoi un roast beef stacojiu împodobit cu condimente mushroom, o prăjitură umplută cu revend și coacăze verzi și, în sfârșit, o felie de cester, totul udat cu câteva cești de ceai, acele excelent ceai anume cules pentru oficiul Reform Clubului. La 12.47, gentlemanul nostru se ridică de la masă și se îndreptă spre marele salon în căpere măreață împodobită cu picturi bogat în rămate. Aici un servitor îi aduse ziarul Times încă nedesfăcut și filia sfogând îndeplini el însuși împovărătoarea treabă cu o siguranță a mâinii care dovedea o mare obișnuință în asemenea grea operațiune. Lectura acestui ziar ținu până la ora 3 și 45, iar standard, care îi urmă, Ocupă timpul lui Filias Fogg până la cină. Cina se desfășură în aceleași condiții cu prânzul, numai că se adăugă Royal British Sous. La ora 6, fără douăzeci, gentlemanul nostru reapăru în salonul cel mare și se adânci în lectura ziarului Morning Chronicle. O jumătate de oră mai târziu, mai mulți membri ai Reform Clubului intrară în salon și se apropiară de caminul în care ardea un foc de cărbun. Erau partenerii obișnuiți ai lui Mr. Phileas Fogg în focații jucători de whist ca și el. Inginerul Andrew Stuart, bancherii John Sullivan și Samuel Valentin, omul de afaceri Thomas Flanagan, apoi Gautier Ralph, unul din administratorii băncii Angliei, personaje bogate și respectate în acest club, care avea printre membrii somitățile industriei și finanțelor. Ascultă, Ralph, întrebă Thomas Flanagan, ce se mai aude cu furtul acela? Ei bine, răspunse Andrew Stuart, banca o să rămână pe gubașă. Ba, din potrivă, interveni gotie Ralph. Eu sper că o să punem mâna pe hoț. Mai mulți inspectori de poliție, oameni foarte dibaci, au fost trimiși în America și în Europa, în toate porturile principale, așa că domnului acela îi va fi foarte greu să scape. Dar, mă rog, se cunosc semnalmentele hoțului?" întrebă Andrew Stuart. Mai întâi că nu-i hoț," răspunse cu seriozitate gotie Ralph. Cum să nu fie hoț un individ care sustrage un teanc de bancnote în valoare de 55.000 și de mii de lire?" Și totuși nu," stărui Ralph. Atunci e un industriaș?" întrebă John Sullivan. Morning Chronicle susține că e un gentleman. Cel ce intervenise nu era altul decât Phileas Fogg, al cărui cap apărut deasupra valului de hârtie adunată în jurul său. Zicând acestea, el își salută colegii, care îi răspunseră numai decât. Faptul de care era vorba și pe care diversele ziare din Regatul Unit îl comentau cu aprindere, se întâmplase cu trei zile înainte, adică la 29 septembrie. Un tank de bancnote reprezentând uriașa sumă de 55.000 de mii de lire fusese luat de pe ghișeul casierului principal al băncii Angliei. Celor care își arătau mirarea că un asemenea furt putuse fi săvârșit atât de ușor, vice-guvernatorul băncii, Gotier Ralph, se limita să le răspundă că în momentul acela casierul era ocupat cu înregistrarea unei încasări de 3 și 6 pensii și că bietul om, putea să aibă ochii la toate. Aici e cazul, însă, să atragem atenția: ceea ce face faptul mai explicabil: că această admirabilă instituție care este Bank of England pare să poarte o nespus de mare grijă demnității publicului vizitator. Niciun fel de gardieni, nici urmă de invalizi, nici pomeneală de grilaje. Aurul, argintul, biletele de bancă sunt lăsate la vedere și, ca să zicem așa, la îndemâna primului venit, căci doar nu o să pui la îndoială onorabilitatea oricărui trecător. Unul din cei mai buni observatori ai obiceiurilor englezești povestește chiar următoarele. Aflându-se odată într-una din sălile băncii, el a avut curiozitatea să vadă mai de aproape un lingou de aur în greutate de șapte până la opt livre, care se găsea pus la vedere pe policioara de la ghișeul casierului. Omul lingoul, îl cercetă, el dădu vecinului său, acesta îl dădu altuia, astfel că, trecând din mână în mână, Lingoul de aur ajunse până în fundul unui coridor întunecos și nu se întoarse la locul lui decât după o jumătate de oră, fără ca în timpul acesta casierul măcar să fie ridicat capul din hârtiile sale însă la 29 septembrie faptele nu se petrecuseră chiar așa. Teancul de bancnote nu se mai întorsese și când măretul orologiu aflat deasupra lui Drawing Office sună ora 5, vestind închiderea birourilor, băncii Angliei nu-i mai rămăsese decât să înscrie cele 55 de mii de lire la contul profit și pierdere. Îndată ce furtul fu constatat în toată regula, Numeroși agenți și detectivi, aleși dintre cei mai pricepuți, fură trimiși în porturile principale, la Liverpool, la Glasgow, la le Havre, la Suez, la Brindisi, la New York și așa mai departe, cu promisiunea în caz de reușită a unei prime de 2000 de lire și 5% din suma care ar fi găsită. În așteptarea informațiilor pe care urmau să le primească în urma anchetei începute imediat, acești inspectori aveau deocamdată însărcinarea să observe cu întreaga luare aminte pe toți călătorii care veneau sau plecau. Ori, cu siguranță, așa cum spunea Morne în Chronicle, era cazul să se presupune că autorul furtului nu făcea parte din nicio asociație de hoți din Engliteria. În cursul acelei zile de 29 septembrie, un gentleman elegant, cu bune maniere, cu un aer distins, fusese văzut plimbându-se de aici, colo, prin sala unde se făceau plățile, teatrul furtului. Ancheta izbutise să stabilească destul de exact semnalmentele acestui gentleman, semnalmente care fură trimise numai decât tuturor detectivilor din Regatul Unit și de pe continent. Unii optimiști, și Gotier Ralph făcea parte dintre ei, se credeau deci îndreptățiți să spere că hoțul nu va scăpa. Cum se poate presupune, această întâmplare era la ordinea zilei la Londra și în întreaga Anglie. Se discuta cu înflăcărare pentru sau contra probabilităților de reușită a poliției metropolitane. Astfel nu e de mirare că niște membri ai Reform club discutau aceeași chestiune cu atât mai mult cu cât unul din viceguvernatorii băncii se afla printre ei. Onorabilul Gotier Ralph nu se îndoia cu de puțin de rezultatul cercetărilor, deoarece socotea că prima oferită avea să ascute în chip cu totul deosebit zelul și inteligența agenților. În schimb, colegul său Andrew Stuart era departe de a împărtăși această încredere. Discuția continuă deci între gentlemen care între timp se așezară la o masă de uist. În timpul jocului, partenerii nu vorbeau, însă, între partide, conversația întreruptă reîncepea mai aprinsă. Eu susțin că șansele sunt de partea hoțului, care nu poate să fie decât un om foarte iscusit," zise Andrew Stewart. Aida de, răspunse Ralph, nu există o singură țară în care el s-ar putea refugia." Ia te uită! Unde ai vrea să se ducă?" Nu știu," răspunse Andrew Stuart. La urma urmei, pământul este destul de mare. A fost odată, zise cu glas căzut Phileas Fogg. Apoi întinse cărțile spre Thomas Flanagan și adăugă. E rândul dumitale să tai, domnule. Discuția se întrerupse iarăși în timpul jocului. Însă, îndată după aceea, Andrew Stuart reîncepu. Adică odată. Ce, nu cumva pământul s-a micșorat? Fără îndoială, interveni gotier Ralph. Sunt de părerea domnului Fogg. Pământul s-a micșorat, fiindcă azi îl străbați de 10 ori mai repede decât acum o sută de ani și, în cazul de care ne ocupăm, tocmai asta va face ca cercetările să se desfășoare mai repede. Ușurând, de asemenea, fuga hoțului. Rândul dumitale să joci, domnule Stuart, zise filia Fogg. Însă neîncrezătorul Stuart nu era convins, așa că, odată partida sfârșită, el reîncepu. Domnule Ralph, trebuie să mărturisesc că ai găsit un fel glumeț de a spune că pământul s-a micșorat, adică pentru că azi îl poți înconjura în trei luni. În numai 80 de zile, îl întrerupse Philias Fogg. Într-adevăr, domnilor, adăugă John Sullivan, optzeci de zile de când porțiunea între Rotal și Allahabad a fost dată în circulație pe Great Indian Peninsula Railway, iată aici socoteala făcută în această privință de Morning Chronicle. De la Londra la Suez, prin Mont Senis și Brindisi, drum de fier și vapor, 7 zile. De la Suez la Bombay, vapor, 13 zile. De la Bombay la Calcuta, drum de fier, 3 zile. De la Calcuta la Hong Kong, China, vapor, 13 zile. De la Hong Kong la Yokohama, Japonia, vapor 6 zile. De la Yokohama la San Francisco, vapor 22 de zile. De la San Francisco la New York, drum de fier 7 zile. De la New York la Londra, vapor și drum de fier 9 zile. Total 80 de zile. Da, 80 de zile, însă fără să pui la socoteală timpul prost, vântul contrariu, naufragiile. Deraierile și toate celelalte, strigă Andrew Stuart, pierzând din neatenție una tu. Ba, totul e socotit, răspunse Philias Fogg, continuând să joace, căci de data asta discuția nu mai respecta uistul. Chiar și dacă hindușii sau indienii scot șinele, strigă iar Andrew Stuart, chiar dacă opresc trenurile, pradă vagoanele și scalpează pe călători? Chiar dacă, răspunse Philias Fogg. Apoi, dând cărțile pe față, vesti: Două aturi! Andrew Stuart, care trebuia să împartă cărțile, obiectă: Teoretica ai dreptate, domnule Fogg, însă, în practică. în practică la fel, domnule Stuart? Care aș vrea să te văd făcând această ispravă. Nu depinde decât de dumneata. Hai să plecăm împreună! Ferească, Dumnezeu! strigă Stuart. Dar aș paria pe patru mii lire că o asemenea călătorie în asemenea condiții este imposibilă." Din potrivă, e foarte posibilă," răspunse Mr. Fog. Ei bine, fă-o!" Ocolul pământului e în optzeci de zile?" Da." Mă învoiesc." Și când pleci?" Numai decât. Asta e o nebunie," strigă încă o dată Andrew Stuart, care începea să se simtă jignit de încăpățânarea partenerului său. Hai să lăsăm asta." Mai bine să ne continuăm jocul. Atunci, te rog, fii bun și dă cărțile încă o dată, fiindcă le-ai dat greșit, răspuse Philias Fogg. Andrew Stuart adună cărțile cu un frigurare, apoi, deodată, le puse pe masă și izbucni. Ei bine, da, domnule Fogg, paries pe mii de lire. Dragul meu, Stuart, liniștește-te, interveni falantain. Nu-i serios ce faci. Când am spus că pun rămașag nu poate fi decât serios, răspunse Andrew Stuart. Fie, în cuvință Mr. Fogg. Apoi se întoarse spre colegii săi. Domnilor, am douăzeci de mii de lire, depuse la frații Baring. Îi risc bucuros. 20.000 de mii de lire, exclamă John Sullivan. 20 de mii de lire pe care le poți pierde din cauza unei întârzieri neprevăzute. Nu există neprevăzut. Răspunse simplu Filias Fogg. Domnule Fogg, dar aceste 80 de zile n-au fost calculate decât ca un minimum de timp. Un minimum bine folosit e prea de ajuns. Însă pentru a nu-l depăși trebuie să sar matematic din tren în tren și din vapor în vapor. Voi sări matematic. Glumești? Un adevărat englez nu glumește niciodată când e vorba de ceva atât de serios ca un rămășag. Răspunse Filias Fogg. Pun prin soare pe 20.000 de lire, cu oricine dorește, că voi face ocolul pământului în nu mai multe de 80 de zile, adică în 1.920 de ore sau în 115.200 de minute. Primiți? Primim. Răspunsă rădomnii Stuart, Fallenton, Sullivan, Flanagan și Ralph, după ce se înțeleseră între ei. Bine, încheie Mr. Fogg. Trenul de Davăr pleacă la ora 8 și 45. Voi lua acest tren. Chiar în seara asta? Întrebă Stuart. Chiar în seara asta? Răspunse Filias Fogg. Apoi uitându-se într-un calendar de buzunar, adăugă. Deci, fiindcă astăzi este miercuri, 2 octombrie, va trebui să fiu înapoi la Londra, în acest salon al Reform clubului, sâmbătă 21 decembrie la ora 8 și 45 seara, fără de care cele douăzeci de mii de lire depuse în clipa de față la frații Baring vă vor aparține de fapt și de drept, domnilor. Iată un cec asupra acestei sume. Îndată fu întocmit un act scris asupra rămășagului și cei șase interesați îl semnară. Filias Fogg era netulburat. Desigur, el nu pusese rămășag pentru a câștiga și dacă nu angajase decât douăzeci de mii de lire, adică jumătate din avutul său, o făcuse numai fiindcă prevedea că avea să cheltuiască cealaltă jumătate pentru a sfârși cu bine acest greu, ca să nu spunem irealizabil, proiect. Cât despre adversarii săi, aceștia păreau tulburați, dar nu din cauza sumei puse în joc, ci fiindcă aveau un fel de mustrări de cuget să lupte în asemenea condițiuni. Tocmai atunci ceasul bătea ora șapte. I se propuse domnului Fogg să suspende jocul pentru a-și putea face pregătirile de plecare. Sunt gata în orice clipă," răspunse netulburatul gentleman și începu să împartă cărțile. Caro," spuse el. În rândul Capitolul dumitale, 4, domnule Stuart, în care filias Fogg îl lasă cu gura căscată pe servitorul său, Paspartu. La ora șapte și douăzeci și cinci, după ce câștigase vreo douăzeci de guinee la whist, filias Fogg se despărți de onorabilii săi colegi și părăsi clubul. La ora șapte și 50, el deschidea ușa casei sale. Paspartu, care studiase cu conștiinciozitate programul, fu destul de surprins să-l vadă pe Mister Fogg vinovat de inexactitate, apărând contrar obiceiului la ora aceasta neobișnuită. După nota scrisă, locatarul din Seville Rau nu urma să se întoarcă decât la 12 noaptea precis. După ce urcă în camera sa, filia Fogg îl strigă. Paspartu! Servitorul nu răspunse. Chemarea aceasta nu-l privea. Nu era încă ora. Paspartu! Repetă mister Fogg, fără să ridice glasul. Plăcăul nostru își făcu apariția. E a doua oară când te chem, observă stăpânul său. Păi nu e ora 12, Răspunse Paspartu cu ceasul în mână. Știu și de aceea nu-ți fac nicio mustrare, relofilias Fogg. Peste douăzeci de minute plecăm spre Davăr și cale. Pe fața rotundă a franțuzului se lățiu un fel de strâmbătură. Era limpede că nu înțelesese bine. Plecați în călătorie? Întrebă el. Da, răspunse stăpânul său. Vom face ocolul pământului. Paspartu, cu ochii căscați, cu sprâncenele ridicate peste măsură, cu brațele atârnând, cu trupul gata să se prăbușească, Arăta în clipa aceea toate semnele uimirii duse până la încremeneală. Ocolul pământului, murmură el. În optzeci de zile, întregi Mister Fogg, așa că, vezi, nu avem o clipă de pierdut. Dar geamantanele, făcuse paspartu, legănându-și fără voie capul de la dreapta la stânga. Niciun geamantan, doar un sac de călătorie cu două cămăși de lână și trei perechi de ciorapi. La fel și pentru dumneata. Restul vom cumpăra pe drum. Am mantaua și pătura de călătorie. Vezi să ai ghete bune. Adică, de altfel, o să mergem puțin pe jos sau chiar deloc. Haide! Aspartu ar fi vrut să mai spună ceva, dar nu putu. Părăsi camera domnului Fogg, urcă în odăița lui, căzu pe un scaun și zise, folosind o frază destul de vulgară, de la el de acasă. A, n aibi și eu care voiam să duc o viață liniștită. Apoi începu mașinal pregătirile de plecare. Ocolul pământului în 90 de zile. Avea de-a face cu un nebun? Nu. Atunci era o glumă? Să mergi la davăr? Bine. La cale? Fie. Asta nu putea desigur să-l supere pe bravul nostru flăcău, care de cinci ani de zile nu mai pusese piciorul pe pământul patriei. Poate și până la Paris ar fi fost o treabă bună și, zău așa, ar fi revăzut cu bucurie marea capitală. Dar, desigur, un gentleman așa de grijuliu cu pașii săi ar trebui să se oprească acolo. Da, fără îndoială. Și totuși nu era mai puțin adevărat că gentlemanul acesta, atât de lipit de casă până acum, iată-l că pleca, o lua din loc. La ora opt, paspartu avea gata modestul sac care cuprindea îmbrăcămintea sa și pe a lui său. Apoi, cu cugetul încă tulburat, el părăsi camera, a cărei ușă o încuie cu grijă și coborâ la Mister Fogg. Acesta era gata. Avea sub braț o carte, Braid Shows, continental Railway Steam, Transitant General Good, care urma să-i furnizeze toate indicațiile necesare pentru călătoria sa. Losacul sacul din mâna lui paspartul, îl deschise și vărâ într un teanc gros de bancnote frumoase, care au curs în toate țările. N-ai uitat nimic?" își întrebă Mr. Fogg, servitorul. Nimic, domnule?" Mantaua și pătura mea? Iată-le! Bine, ia sacul!" Și întinzând acest prețios obiect lui Paspartu, Mr. Fogg adăugă. Ai grijă că aici sunt douăzeci de mii de lire!" A cât pe aici să scape sacul din mână, ca și cum cele 20.000 de mii de lire ar fi fost în aur și ar fi avut o greutate uriașă. Stăpânul și servitorul coborără și ușa de la stradă iată de două ori. O stație de trăsuri se găsea la capătul străzii. Cei doi călători se urcară într-un cab care se îndreptă repede către gara de la Charning Cross, de unde pornea una din liniile societății de căi ferate, South Eastern Railway La ora opt și douăzeci, trăsura se oprie în fața grilajului gării. Paspartu sări jos, stăpânul său urmă și plăti vizitiul. În clipa aceea, obiată cerșetoare, ținând un copil de mână cu picioarele goale prin oroi, cu o pălărie zdrențăroasă de care atârna o pană mizerabilă, cu un șal sfâșiat aruncat peste zdrențe, se apropie de Mr. Fogg, cerându-i de pomană. Acesta scoase din buzunar cele douăzeci de guinee câștigate la uist și le întinse cerșătoarei, zicându-i, Ține, femeie, îmi pare bine că te-am întâlnit." Apoi porni mai departe. Paspartu simți că îi se umezesc ochii. Stăpânul său făcuse un pas spre inima lui. Îndată după aceea, amândoi intrau în marea sală a gării. Aici, Filias Fogg îi porunci lui Paspartu să scoată două bilete la clasa întâi până la Paris. Pe urmă, întorcând capul, îi zări pe cei cinci colegi de la Reform Club. După cum vedeți plec, domnilor," li se adresă, feluritele vize puse pe un pașaport luat anume în acest scop, vă vor permite să controlați la întoarcere drumul urmat de mine." Oh, domnule Fogg, nu era nevoie," răspunse politicos, Gotier Ralph. Ne încredem în onoarea dumitale de gentleman." E mai bine așa," spuse Mr. Fogg. Andrew Stewart observă. Nu uita că trebuie să fie înapoi în 80 de zile. Întregi Mister Fogg, adică sâmbătă, 21 decembrie 1872, la ora 8 și 45 de minute seara. La revedere, domnilor. La ora 8 și 40, filias Fogg și servitorul său se urcare în același compartiment. La ora 8 și 45 răsună fluierul locomotivei și trenul porni. Noaptea era întunecată, iar de sus cădea o ploaie măruntă. Philias Fogg stătea cut în colțul său. Tu, încă aiurit, strângea mașinal în brațe sacul cu bancnote. Trenul nu depășise încă Sidenham. Când el scoase un adevărat strigăt de disperare: Ce? întrebă mister Fogg. E că. e că. în grabă, în zăpăceală, am uitat ce? Am uitat să sting becul de gaz din camera mea." Ei bine, băiete," răspunse cu răceală Mr. Fogg, becul arde pe socoteala dumitale, în care o nouă acțiune apare la bursa londoneză. Părăsind Londra, desigur, filia Fogg nu se îndoia câtuși de puțin de marele răsunet pe care avea să-l provoace plecarea sa. Vestea rămășagului se răspândi mai întâi la Reform Club, unde produse o adevărată tulburare printre membrii acestui onorabil cerc. Apoi, de la club, tulburarea ajunse în ziare cu ajutorul reporterilor, iar din ziare la publicul londonez și în întregul regat unit. Această istorie cu ocolul pământului fu comentată, discutată, disecată cu atâta pasiune și stăruință, ca și când ar fi fost vorba de o nouă afacere Alabama. Unii erau de partea lui Phileas Fogg, alții, și aceștia să curând la o majoritate considerabilă, se pronunțau contra lui. A face ocolul pământului și, nu teoretic, pe hartă, în acest minimum de timp, cu mijloacele de comunicație existente, nu era numai o imposibilitate, ci o curată nebunie. Times, Standard, Evening Star, Morning Chronicle și 20 de alte ziare cu mare răspândire, se declarară împotriva lui Phileas Fogg. Numai Daily Telegraph îl susținea într-o oarecare măsură. Gentlemenul fun general socotit drept maniac, drept un nebun, iar colegii săi de la Reform Club fură dezaprobați că ținuseră acest rămășag, care dovedea slăbirea facultăților mintale ale autorului lui. Cu privire la această istorie apărură numeroase articole extrem de înfierbântate, deși nu lipsite de logică. E cunoscut interesul pe care îl stârnește în Anglia orice are vreo legătură cu geografia. Așa că nu există cititor, indiferent de clasa lui socială, care să nu devoreze coloanele închinate cazului Phileas Fogg. În primele zile, câteva spirite îndrăznețe îndeopște femei, fură de partea lui, mai ales după ce Illustrated London News îi publică portretul după fotografia depusă la arhivele Reform Clubului. Unii gentleman chiar îndrăzniră să spună, Hı -hı. Și la urma urmei, de ce nu? S-au văzut lucruri și mai extraordinare." Aceștia erau mai cu seamă cititorii ziarului Daily Telegraph. Însă în curând se simți că însuși ziarul în cauză începea să dea înapoi. La 7 octombrie, în buletinul Societății Regale de Geografie, Aparu un lung articol care se ocupa de chestiune din toate punctele de vedere și dovedea limpede nebunia unei asemenea fapte. După acest articol, totul era potrivnic călătorului, și oamenii, și natura. Pentru a izbuti un astfel de proiect, trebuia să admiți o potrivire miraculoasă între orele de plecare și cele de sosire, potrivire care nu exista, care nu putea să existe. Eventual, și asta numai în Europa, unde e vorba de distanțe de o lungime relativ mică, te poți bizui pe sosirea trenurilor la ore fixe. Însă când sunt necesare trei zile pentru a traversa Statele Unite, mai poți să sprijin pe exactitatea trenului elementele unei asemenea probleme? Apoi defectările de locomotivă, deraierile, tamponările, anotimpul prost, înzăpezirile, toate acestea, nu erau oare împotriva lui Phileas Fogg? Evapoare în timpul iernii. Nu se găsea el la cheremul furtunilor sau al cetvrilor. Ce, oare rar se întâmplă ca și cele mai rapide evapoare ale liniilor transoceanice să aibă întârzieri de două sau trei zile? Ori era nevoie de o întârziere una singură, ca lanțul comunicațiilor să fie rupt, fără putință de îndreptare. Dacă filia Fogg sosea cu o întârziere fie de numai câteva ore față de plecarea unui vapor, el era nevoit să aștepte vaporul următor și chiar numai prin asta călătoria sa era compromisă definitiv. Articolul cu pricina a avut mare răsunet. Aproape toate ziarele îl reproduseră și acțiunile lui Phileas Fogg scăzură închip chip neobișnuit. În primele zile după plecarea gentlemanului se încheiaseră importante afaceri cu privire la soarta acțiunii sale. E cunoscută lumea pariorilor din Anglia... Lume mai inteligentă, mai ridicată decât aceea a jucătorilor de cărți. Aparia face parte din temperamentul englez. Astfel se încheiară rămășaguri pe sume considerabile, pentru sau contra lui Phileas Fogg și nu numai între feluriții membrii ai Reform Clubului, ci chiar în Marea Masa a Publicului Britanic. Phileas Fogg fu înscris ca un cal de curse la un fel de stadburg. Rămășag la curse se născu o acțiune care fu numai decât cotată la bursa londoneză. Se cereau, se ofereau acțiuni Phileas Fogg și din asta se încheiau afaceri uriașe. Însă, la cinci zile de la plecarea gentlemanului, în urma articolului din buletinul Societății de Geografie, ofertele începură să se îngrămădească. Acțiunile Phileas Fogg scădeau. Ele erau oferite în teancuri. Cotate la început 5 la 1, pe urmă 10... Acum se dădeau 20, 50, 100 la 1. Călătorului nostru îi rămase un singur partizan. Acesta era un bătrân paralitic, Lordul Albermail. Țintuit în fotoliul său, onorabilul gentleman și-ar fi dat întreaga avere pentru a putea face ocolul pământului, fie chiar și în 10 ani. Și el parie 5.000 de lire pentru Phileas Fogg. Iar când, odată cu prostia proiectului, îi se demonstră inutilitatea lui, el se mulțumi să răspundă. Dacă lucrul e realizabil, e bine ca el să fie realizat prima oară de un englez. Deci, aceasta era situația. Partizanii lui Filiasfog Fogg se răreau din ce în ce. Toată lumea se pronunța împotriva lui și nu fără motive. Acțiunile Filiasfog Fogg nu mai erau cotate decât 150-200 la 1, până ce la șapte zile după plecarea lui, o întâmplare cu totul neașteptată făcut să nu mai fie cotate deloc. Într-adevăr, în ziua aceea, la orele 9 seara, directorul poliției metropolitane primise telegrafic o depeșă care spunea De la Suez la Londra Urmăresc hoțul de bancă, Filias Fogg Trimiteți imediat mandat de arestare la bombei, India engleză Detectiv fix Efectul acestei depeșe se văzu imediat. Onorabilul gentleman dispărut pentru a lăsa locul hoțului de bancnote. I se cercetă fotografia depusă la Reform Club împreună cu cele ale colegilor săi. Ia înfățișa leit pe omul ale cărui semnalmente fusese stabilite de anchetă. Oamenii își amintiră ceea ce era misterios în existența lui Phileas Fogg, izolarea lui... Plecarea lui subită și păru limpede că, pretextând o călătorie în jurul lumii și sprijinindu-se pe un rămășag nebunesc, personajul nu urmărise altceva decât să deruteze pe Capitolul agenții poliției 6, în, în care agentul fix dă dovadă de o nerăbdare foarte îndreptățită. Iată în ce împrejurări fusese expediată această telegramă privind pe numitul filias Fogg. Miercuri miercurii 9 octombrie se aștepta să sosească la Suez la ora 11 dimineața pachebotul Mongolia al companiei peninsulare și orientale vapor de fier cu elice și spardec cu un deplasament de 2800 de tone și având o forță nominală de 500 de cai. Mongolia făcea cursa regulată între brindisi și bombei prin canalul Suez. Era unul din cele mai rapide vase ale companiei și depășise totdeauna viteza regulamentară, adică mile pe oră între Brindisi și Suez și 9.053 de sutimi între Suez și Bombei. În așteptarea Mongoliei, doi oameni se plimbau pe chei, în mijlocul mulțimii de băștinași și străini care se îmbulzesc în acest oraș, o dinioară un târgușor, căruia acum marea opera a domnului Joseph îi asigurase un viitor măreț. Ferdinand de Losep, inginer și diplomat francez, constructorul canalului Suez, 1859-1869. Unul dintre acești doi oameni era agentul consular al regatului unit la Suez și care, în ciuda neplecutelor pronosticuri ale guvernului britanic și sinistrelor preziceri făcute de inginerul Stephenson, Vedea în fiecare zi navele engleze străbătând canalul și scurtând astfel la jumătate vechiul drum din Anglia în Indii, pe la capul Bunei Speranțe. Stephenson, inventatorul locomotivei cu aburi. Celălalt era un omuleț slab cu chipul destul de inteligent, nervos, care își contracta cu o stăruință vizibilă sprâncenele. Pe sub genele lui lungi sclipea o privire foarte vie pe care el însă știa să-și o stăpânească. În clipa aceea omulețul se mișca de colo până colo neputând sta locului, dând astfel oarecare semne de nerăbdare. Insul în cauză se numea fix și era unul din acei detectivi sau agenței poliției engleze care, după furtul comis la banca Angliei, fusese rătrimiși în diferitele porturi ale lumii. Fix trebuia să supravegheze cu cea mai mare grijă pe toți călătorii în trecere spre Suez și, dacă vreunul dintre ei ar fi părut suspect, să le fileze până la primirea mandatului de arestare. Exact cu două zile înainte, Fix primise de la directorul Poliției Metropolitane semnalmentele presupusului autor al furtului. Erau ale acelui personaj distins și cu înfățișarea corectă care fusese văzut în sala de plățea Băncii. Detectivul, desigur momit de serioasa primă făgăduită în caz de succes, aștepta deci cu o nerăbdare ușor de înțeles sosirea Mongoliei. Care va să zică, domnule consul, credeți că vaporul nu o să întârzie?" întrebă el pentru a zece oară. Nu, domnule fix," răspunse consulul. Ieri se afla la Port Said și cei 60 de kilometri ai canalului sunt un flac pentru un vas așa de rapid." Îți repet că Mongolia a câștigat întotdeauna prima de 25 de lire pe care guvernul o plătește pentru fiecare 24 de ore câștigate din timpul reglementar al călătoriei. Vaporul acesta vine direct de la Brindisi? Întrebă fix. Chiar de la Brindisi, de unde a luat poște pentru Indi și de unde a plecat sâmbătă la ora 5 după amiază. Așa că ai răbdare, trebuie să sosească foarte curând. Însă iată ceea ce nu înțeleg eu. Dacă omul dumitale se află pe bordul Mongoliei, cum mai să-l poți recunoaște numai după semnalmentele pe care le-ai primit?" Domnule consul," răspunse detectivul, pe acești oameni mai degrabă îi miroși decât îi recunoști. Pentru asta trebuie să ai flori și flărul este un fel de simț special pe care îl ajută și auzul și văzul și mirosul. În viața mea am arestat destui asemenea, gentlemen și dacă hoțul meu se află într-adevăr pe bord, Vă asigur că nu va scăpa din mână. Vă urez să reușiți, domnule Fix, fiindcă e vorba de un furt însemnat. Un furt magnific, exclamă agentul cu înflăcărare. Cinzeci și de mii de lire. Nu ne pică des asemenea pleașcă. Hoții au devenit meschini. Neamul celor de de Shepard se stinge. Azi unei ajung la spânzurătoare pentru câțiva lingi. Domnule Fix, observă consulul. Vorbești cu atâta înflăcărare încât îți doresc din toată inima să izbutești. Însă, repet, date fiind împrejurările în care te afli, mă tem că va fi foarte greu. Știi prea bine că, după semnalmentele pe care le-ai primit, hotul acesta seamănă întru totul cu un om cum se cade. Domnule Consul, răspunse sigur pe el, inspectorul de poliție: Tot mari excroci par oameni cum se cade. Vă dați seama că cei cu mutră de pungași n-au decât un drum de ales, să rămână curați, ca altfel i-ar aresta imediat. De aceea trebuie să suspectezi pe cei cu înfățișare de oameni cinstiți. Lucru greu, admit. Asta nu mai e o mesărie, ci o artă. Era limpede că numitului fix nu-i lipsea o oarecare doză de amor propriu. Între timp, pe chei se vedea din ce în ce mai multă mișcare. Marinari de diferite nații, negustori, misiți, hamali, felași, se strângeau din toate părțile. Era limpede că se apropia clipa sosirii vaporului. Vremea era destul de frumoasă, însă cam rece din cauza vântului de est. Deasupra orașului se profilau câteva minarete sub razele palide ale soarelui. Către sud, un dig lung de 2000 de metri se întindea ca un braț asupra radei Suezului. Pe valurile mării roșii se legănau mai multe vase de pescuit sau de cabotaj, dintre care unele păstreau în liniile lor silueta elegantă a galerei antice. Tot făcându-și loc prin această mulțime de oameni, fix, din obișnuință profesională, cerceta chipurile trecătorilor cu câte o scurtă ochiadă. Era ora zece și jumătate. Dar nu mai vine odată vaporul acela, strigă agentul auzind bătaia orologiului din port. Trebuie să fie aproape," răspunse consulul. Cât timp o să stea la Suez?" Patru ore, atât cât se încarce cărbun." De la Suez la Adân, la capătul celălalt al Mării Roșii, sunt 1310 mile și trebuie să-și facă provizii de combustibil." Și de la Suez merge direct la bombei?" Direct, fără oprire." Ei bine," zise fix, dacă hoțul a luat acest drum și acest vapor, Desigur că și-a făcut planul să debarce la Suez, ca de aici să ajungă pe altă cale în posesiunile olandeze sau franceze din Asia. Trebuie să știe prea bine că în India, care este un teritoriu englez, n-ar fi în siguranță. Numai dacă nu o fi un om foarte îndrăsneț," răspunse consulul. Știi doar că un criminal englez se poate ascunde mai bine la Londra decât în străinătate." După aceste cuvinte, care îi dă dură mult de gândit agentului, consulul se îndreptă spre biroul său, aflat în apropiere. Fix rămase singur, stăpânit de o nerăbdare nervoasă, cu presimțirea destul de ciudată că hoțul său se găsea pe bordul Mongoliei și, într-adevăr, dacă pungașul fugise din Anglia cu gândul de a ajunge în lumea nouă, el alesese probabil drumul indiilor mai puțin supravegheat sau mai greu de supravegheat decât cel al Atlanticului. Fix nu rămase mult timp sub stăpânirea acestor gânduri. Fluiere răsunătoare vestiră sosirea vaporului. Gloata de Hamal și de Felah se năpusti spre chei într-o îmbulzeală destul de neliniștitoare pentru membrele și veșmintele călătorilor aflați în port. Vreo zece bărci se desprinseră de la mal și se repeziră în întâmpinarea Mongoliei. În curând se ivi uriașul corp de fier al vaporului, navigând între malurile canalului și, la ora 11 punct, ancora fu aruncată în radă, în timp ce aburul mașinilor țâșnea cu zgomot pe țevile de eșapament. Pe bord erau destul de mulți călători. Unii rămăseseră pe punte, ca să admire priveliștea pitorească a orașului, Însă cea mai mare parte coboriră în bărcile care trăseseră la bordul Mongoliei. Fix cerceta cu cea mai mare luare aminte pe toți cei care puneau piciorul pe chei. Deodată unul dintre aceștia, după ce împinse energic în pe felahi care îl asalta oferindu-și serviciile, se apropie de el și îl întrebă foarte politicos dacă nu cumva putea să-i arate unde se află biroul agentului consular englez. Zicând acestea, călătorul arătă un pașaport pe care, fără îndoială, dorea să i se pună viza britanică. Fix, lui instinctiv, pașaportul citi dintr-o privire semnalmentele înscrise în el, și nu putut să-și împiedice o trăsărire. Hârtia a început să-i tremure în mână. Semnalmentele înscrise în pașaport erau identice cu cele primite de la directorul poliției metropolitane. Nu-i pașaportul dumitale, îl întrebă pe călător. Nu, răspunse acesta, e al stăpânului meu. Și el unde e? A rămas pe bord. Păi, trebuie să se prezinte personal la biroul consulatului pentru a-i se stabili identitatea, îi explica agentul. Oare e nevoie de așa ceva? Neapărat. Și unde e biroul ăsta? Colon în colțul pieții, răspunse inspectorul, arătând cu mâna o casă aflată la vreo 200 de pași. Atunci mă duc să-i spun stăpânului meu, deși nu o să-i placă deloc să se deranjeze. Acestea zise călătorul îl salută pe Fix și se întoarce lui 7, bol. care dovedește încă o dată inutilitatea pașapoartelor în raporturile cu poliția. Inspectorul coborâ pe chei, îndreptându-se în grabă spre biroul consulului, unde la cererea sa insistentă fui introdus numai decât. Domnule consul, zise Fix fără altă introducere. Am serioase motive să cred că omul nostru se află pe bordul Mongoliei." Și el povesti istoria cu servitorul și pașaportul. Bine, domnule fix," răspunse consulul. Nu mi-ar displăcea câtuși de puțin să văd mutra acestui pungaș. Însă dacă el este cel bănuit de dumnata, poate că nu o să se prezinte la biroul meu. Unui hoț nu-i place să lase urme în trecerea sa și, de altfel, formalitatea pașapoartelor nu mai este obligatorie." Domnule consul, stăruie agentul, dacă este un om îndrăzneț, cum trebuie să bănuim, o să vină. Ca să-și vizeze pașaportul? Da. Pașapoartele nu servesc decât ca să încurce pe oamenii cum se cade și să ajute fuga pungașilor. Vă asigur că hârtiile omului nostru vor fi în regulă, dar sper că dumneavoastră nu să le vizați. Și de ce nu? se miră consulul. Dacă pașaportul este în regulă, n-am dreptul să-i refuz viza. Totuși, domnule consul, trebuie neapărat să-l rețin pe omul acesta aici până ce primesc de la Londra un mandat de arestare. A, domnule fix, asta e treaba dumitale. eu însă nu pot. Consulul nu-și sfârși fraza. În clipa aceea se auzi ciocănind la ușă și băiatul de birou introduse doi străini, dintre care unul era fără doar și poate, servitorul acela de pe chei. Erau într-adevăr stăpânul și servitorul său. Stăpânul arătă pașaportul și îl rugă fără altă explicație pe consul să aibă bunătatea de a-l viza. Slujbașul britanic luă documentul și îl citi cu luarea minte, în timp ce fix, într-un colț al biroului, îl cerceta sau mai degrabă îl devora cu ochii pe străin. Dumneavoastră sunteți filia sfog-escăr?" întrebă consulul după ce sfârși lectura. Da, domnule," răspunse gentlemanul. Și omul acesta este servitorul dumneavoastră?" Da, un francez numit Paspartu. Veniți de la Londra?" Da." Și unde mergeți?" La Bombay." Bine, domnule." Știți că formalitatea vizei nu este trebuitoare și că noi nu mai cerem să ni se prezinte pașapoartele? Știu, domnule, răspunse Filias Fogg, însă prin această viză vreau să se constate trecerea mea prin suez. Fie, domnule, și consulul, după ce semnă și puse data pe pașaport, aplică ștampila. Mr. Fogg plăti taxele de viză, apoi, după ce adresă un salut rece, ieși urmat de servitorul său. Ei bine?" întrebă inspectorul. Ei bine," răspunse consulul, are aerul celui mai cum se de om. Poate, însă nu asta ne interesează. Domnule consul, nu găsiți că acest flegmatic gentleman se-a cu hoțul ale cărui semnalmentele am primit?" Ai dreptate, dar vezi, dumneata, semnalmentele... eu unul vreau să fiu cu inima împăcată," răspunse fix. Servitorul mi s-a părut mai puțin indecifrabil decât stăpânul. Pe deasupra este francez și nu o să-și poată ține gura. Pe curând, domnule consul... Cu aceste cuvinte, agentul ieși și porni în căutarea lui Paspartu. În acest timp, Mr. Fogg, plecând de la consulat, se îndreptase spre chei. Acolo dădu câteva porunci servitorului său, pe urmă se urcă într-o barcă, reveni la bordul Mongoliei, intră în cabina sa și deschise un carnet în care erau însemnate următoarele. Părăsit Londra, miercuri 2 octombrie, ora 8 și 45 seara. Sosit la Paris, joi 3 octombrie, ora 7 și 20 dimineața. Părăsit Paris, joi ora 8 și 40 dimineața. Sosit la Torino, vineri 4 octombrie, ora 6.35 dimineața. Părăsit Torino, vineri, ora 7.20 dimineața. Sosit la Brindisi, sâmbătă 5 octombrie, ora 4 seara. Îmbarcat pe Mongolia, sâmbătă ora 5 seara. Sosit la Suez, miercuri 9 octombrie, ora 11 dimineața. Totalul orelor folosite, 158 și o jumătate, sau în zile, șase zile și jumătate. Mr. Fogg înscria aceste date într-un itinerariu așezat pe coloane care indicau de la 2 octombrie până la 21 decembrie, luna, ziua și ora, sosirile reglementare și sosirile efective în fiecare localitate principală. Paris, Brindisi, Suez, Bombay, Calcuta, Singapore, Hong Kong, Yokohama, San Francisco, New York, Liverpool, Londra și care îi îngăduia să noteze avansul sau întârzierile rezultate în fiecare punct al parcursului. Acest itinerar metodic avea astfel în vedere totul și Mr. Fogg știa în orice clipă dacă este în câștig sau în întârziere. Deci în acea zi, miercuri 9 octombrie, el înscrise sosirea sa la Suez, care corespundea cu sosirea reglementară, neînfățișând nici câștig, nici pierdere. După aceea ceru să-i se aducă dejunul în cabină. Cât despre ideea de a vizita orașul, nici măcar nu-i trecea prin minte, ca unul care făcea parte din acea rasă de englezi, care își trimit servitorii să viziteze Capitolul locurile 8, pe unde trec. În care Paspartu vorbește, poate ceva mai mult decât s-ar cuveni. În câteva clipe fix îl ajunse pe Paspartu, care pornise hoinar pe chei, Privind în toate părțile, el unul, nesocotindu-se dator să nu vadă nimic. Ei, prietene, v-ați vizat pașaportul?" îl întreba agentul, apropiindu-se de el. Ah, dumneavoastră erați," răspunse franțuzul. Mulțumesc de întrebare, suntem în perfectă ordine. Și acum privești locurile astea?" Da, însă mergem așa de repede încât mi se pare că fac călătoria în vis. Careva să zică aici suntem la Suies?" La Suez. În Egipt? În Egipt, desigur. Și în Africa? În Africa. În Africa, repetă paspartu. Nu-mi vine să cred. Închipuiți-vă, domnule, că nu m-am gândit vreodată să ajung mai departe decât până la Paris. Și am revăzut această vestită capitală exact de la ora șapte și douăzeci dimineața până la opt și patruzeci, între Gara de Nord și Gara Lyon, prin ferestrele unui cupeu și pe o ploaie cu bășici. Ce rău îmi pare. Aș fi vrut să revăd cimitirul Pierre-Lachez și circul din champs élysées Care vă să zică sunteți foarte grăbiți?" observă inspectorul de poliție. Eu unul, nu, însă stăpânul meu, da. Bine că mi-am adus aminte de el. Trebuie să cumpăr ciorapi și cămăși. Am plecat fără geamantane, numai cu un sac de călătorie." Am să te conduc la un bazar unde ai să găsești tot ce-ți trebuie." Domnule," răspunse Paspartu, sunteți, ce să spun, de o bunăvoință?" Și pornire împreună, Paspartu vorbind necontenit. Trebuie să am grijă," zise el, să nu pierd vaporul." Ai tot timpul, nu-i decât 12. Paspartu scoase din buzunar ceasornicului Uriaș. 12? Da, de unde?" E ora 9 și două de minute. Ceasul dumitale e în urmă, observă fix. Ceasul meu? Ăsta e un ceas de familie pe care l-a avut străbunicul meu. Nu greșește nici 5 minute pe an. E un adevărat cronometru. Văd ce se întâmplă, răspunse fix. Ai rămas la ora Londrei, care e cu aproximativ două ceasuri în urmă față de Suez. Trebuie să ai grijă să-ți potrivești ceasul după ora locală a fiecărei țări. Să mă ating de ceasul meu," strigă paspartu, niciodată." Bine, dar nu o să se mai potrivească cu soarele." Cu atât mai rău pentru soare, domnule, el va cădea în greșeală." Și flăcăul nostru își vără ceasul în buzunarul vestei cu un gest măreț. După câteva clipe, fix redeschise vorba. Și zi ați plecat în grabă de la Londra." Păi dar, miercurea trecută." Mister Fogg a venit acasă de la club la ora opt seara, contrar oricărui obicei, și trei sferturi de oră mai târziu eram plecați. Dar unde se duce stăpânul dumitale? Drept înainte, mereu. Face ocolul pământului. Ocolul pământului? exclamă fix. Da, și încă în optzeci de zile. Cic ar fi un rămășag, însă între noi fie vorba, eu nu cred o babă. Cum o să-mi intre așa ceva în cap? Trebuie să fie altceva la mijloc. Ah, acest Mr. Fogg e un original? Așa cred. Atunci e bogat, bineînțeles, și are cu el o sumă frumușică și nu mai în hârtii noi nouțe. Nu se sinchisește de bani pe drum. Ca să vezi, mecanicului de pe Mongolia i-a făgăduit un dar măreț dacă ajungem la bombei mai devreme. Și îl cunoști de mult pe stăpânul dumitale? Eu, da de unde? răspunse Paspartu. Am intrat în slujba lui chiar în ziua plecării. Îi e ușor de închipuit ce efecte trebuiau să producă aceste răspunsuri asupra minții inspectorului de poliție, și așa foarte înfierbântată. Această plecare grăbită de la Londra scurt timp după săvârșirea furtului, această mare sumă de bani luată în călătorie, această grabă de a ajunge în țări îndepărtate, acest pretext cu rămășaguri neobișnuite, Totul întărea cum era firesc bănuielile agentului. El îl descusu mai departe pe franțuz și se încredință că flăcăul acesta nu îl cunoștea cât de puțin pe stăpânul său, că acela trăia izolat la Londra, că era socotit bogat fără să se știe de unde îi venea bogăția, că era un om de nepătruns și așa mai departe. Însă, în același timp, fix ajunse la convingerea că filiasfog Fogg, nu va debarca la Suez și că se îndrepta spre bombei. O fi departe, bombei ăsta?" întrebă paspartu. Destul de departe," răspunse agentul. Mai aveți de mers încă vreo zece zile pe mare." Și unde vine bombei?" În India." Adică în Asia?" Firește." Fir ar să fie." Ce voiam să vă spun?" E ceva care mă ie becul de acasă." Ce bec?" Becul de gaz din camera mea. Am uitat să-l sting și acum arde în contul meu. Oră, am făcut socoteala că asta înseamnă 2 lingi în 24 de ore, adică exact 6 pensii mai mult decât a mea. Și înțelegeți că, atât cât o să țină călătoria asta, oare înțelesese fix istoria cu gazul? Puțin probabil. De câtva timp, el nu mai asculta, și se gândea ce hotărâre să ia. Între timp ajunsără la bazar, agentul îl lăsă pe paspartu să se ocupe de cumpărături, îl sfătui să aibă grijă să nu întârzie la plecarea vaporului, iar el se întoarse în grabă la consulat. Acum când își formase convingerea, fix își recăștigase tot sângele rece. Domnule, se adresă el consulului, nu mai am nicio îndoială, îl am în mână. Vrea să pară un excentric care face ocolul pământului în 80 de zile. Atunci e foarte șiret," răspunse consulul. Pe semne își face socoteala să se întoarcă la Londra după ce va deruta poliția de pe amândouă continentele. Asta o să o vedem," răspunse fix. Dar ești sigur că nu te înșeli?" stărui consulul. Nu mă înșel." Bine." Dar atunci de ce hotul acesta a ținut să-și marcheze printr-o viză trecerea lui prin suiez? De ce? În nu știu, domnule consul, însă ascultați. Și în câteva cuvinte, fix îi aduse la cunoștință punctele importante din convorbirea sa cu servitorul numitului Fog. Într-adevăr, observă consulul, toate bănuielile se îngrămădesc împotriva acestui om. Și ce-ai de gând să faci? Să trimit o telegramă la Londra cerând să mi se expedieze urgent un mandat de arestare la bombei, apoi să mă îmbarc pe Mongolia, să-l filesc pe omul meu până în Indii și acolo pe acest teritoriu englez să mă apropii de el politicos cu mandatul de arestare într-o mână, iar cu mâna cealaltă să-l înhață de umăr. După ce rostirece aceste cuvinte, agentul își l-a rămas bun de la consul și se îndreptă spre biroul telegrafului, de unde expedie directorului Poliției Metropolitane de peșa pe care o cunoaștem. Un sfert de oră mai târziu, cu puținul său bagaj în mână, dar bine înarmat cu bani, fix se embarca pe Mongolia și rapidul pachebot pornea îndată cu toată viteza Capitolul pe apele 9, Mării Roșii. în care Marea Roșie și Marea Indiilor se arată favorabile planurilor lui Filias Fogg. Distanța dintre Suez și Aden este de 1310 mile în cap, și caietul de sarcini al companiei acordă vapoarelor sale 138 de ore pentru a o străbate. Mongolia, cu focurile întețite în draci, naviga în așa chip, încât făgăduia să sosească înaintea orei prevăzute. Cea mai mare parte a călătorilor îmbarcați la Brindisi mergeau în India. Unii se îndreptau spre bombei, alții spre Calcuta, însă tot prin bombei, căci de când drumul de fier traversa peninsula indiană în toată lățimea sa, nu mai era nevoie să ocolești capul ceilon. Printre călători erau feluriți funcționari civil și ofițeri de toate gradele. Dintre aceștia, unii aparțineau armatei britanice propriu-zise, alții comandau trupe indigene de sipahi, toți foarte bine plătiți chiar acum când guvernul luase asupra sa drepturile și sarcinile vechii companii a indiilor. De pildă, sublocotenenții primeau 7.000 franci, comandanții de brigadă 60.000, generalii 100.000. Se trăia deci bine pe bordul Mongoliei în această societate de funcționari, printre care se amestecau câțiva tineri englezi, care cu milionul în buzunar se duceau să înființeze întreprinderi comerciale în țări îndepărtate. Varsărul, omul de încredere al companiei, egal în grad cu comandantul vasului, o pe bord un traimbel șugat. La micul dejun, la prânzul de la ora două, la cina de la cinci și jumătate și la supeul de la ora opt, seara, mesele se îndoiau sub greutatea mâncărurilor de carne proaspătă și a gustărilor furnizate de măcelăria și cămările vaporului. Călătoarele, căci erau și din acestea câteva, își schimbau toaletele de două ori pe zi. Se făcea muzică, ba chiar se și dansa când marea era prielnică. Însă marea roșie este foarte nestatornică și prea adesea se zburlește ca toate golfurile lungi și înguste. Când sufla vântul, fie dinspre coasta Asiei, fie dinspre Africa, Mongolia, ca un fus cu elice, prinsă dintr-o coastă, se balansa înspăimântător. Doamnele se făceau atunci nevăzute, pianul amuțea, muzica și dansul încetau dintr-o dată dar cu toată hula, cu toate răbufnirile de vânt, vaporul împins de puternicele lui mașini gonea fără întârziere spre strâmtoarea Babel-Mandeb. Dar ce făcea oare sfog în acest timp? S-ar putea crede că, îngrijorat și neliniștit, el ținea seama necontenit de schimbările vântului, care ar fi putut stingeri mersul vaporului de legănările bezmetice produse de hulă, care ar fi putut să pricinuiască vreun neajuns la mașini, în sfârșit de toate stricăciunile posibile care, obligând vasul să întârzie în vreun port, i-ar fi dat peste cap programul călătoriei. Nimic din toate acestea. Sau chiar dacă gentlemanul nostru se gândea la asemenea cazuri, cel puțin nu lăsa să se vadă nimic. El rămânea mereu același om calm, membrul imperturbabil al reform clubului, pe care niciun incident nu putea să-l găsească nepregătit. El nu părea câtuși de puțin mai tulburat decât netulburatele cronometre de bord. Numai mai rare ori putea fi văzut pe punte, căci nu se ostenea să privească această mare roșie, atât de bogată în amintiri, acest teatru al primelor scene istorice ale umanității. Nu-l interesau nici ciudatele orașe înșirate pe malurile ei, orașe al căror pitoresc contur se desena uneori la orizont. El nici măcar nu visa la primejdiile acestui golf arabic, despre care istoricii antichității, Strabon, Arion, Artemidor, Edrisi, au vorbit totdeauna cu spaimă și pe apele căruia navigatorii de odinioară nu se hazardau niciodată înainte de a aduce sacrificii ca să atragă asupra călătoriei îngăduința cerului. Dar ce făcea atunci acest original aflat pe bordul Mongoliei ca într-o închisoare? În primul rând stătea la masă de patru ori pe zi și nici ruliul, nici tangajul nu puteau să deranjeze o mașină așa de minunată alcătuită. Pe urmă juca uist. Da, întâlnise aici parteneri de joc la fel de înverșunați ca și el. Un perceptor care se ducea la postul său la Goa, un ministru, reverendul Decimus Smith, care se întorcea la bombei și un general de brigadă din armata engleză, îndreptându-se spre corpul său la Benares. Acești trei călători aveau pentru Uist aceeași pasiune ca Mr. Fogg și jucau ore întregi, numai puțin tăcuți decât el. Cât despre Paspartu, răul de mare nu se lipea de el. Tânărul franțuz ocupa o cabină la prova și, întocmai ca și stăpânul său, mânca foarte conștiincios. Trebuie spus că, fără îndoială, o călătorie făcută în asemenea condiții nu mai displăcea câtuși de puțin. Așa începea să-i vină la îndemână. Bine hrănit, bine adăpostit, pe deasupra mai vedea și țări străine, destul ca să se împace cu soarta sa, cu atât mai mult cu cât era convins că toată această fantezie avea să se termine la bombei. A doua zi după plecarea de la Suez, adică la 29 octombrie, se poate afirma că nu resimțiu o oarecare bucurie când întâlni pe punte pe îndatoritorul personaj căruia îi se adresase debarcând în Egipt. Deci se apropie de el și îi se adrese cu cel mai cald surâs. Dacă nu mă înșel, domnule, dumneavoastră m-ați îndrumat cu atâta bunăvoință la Suez." A, da, te recunosc," răspunse detectivul. Dumneata ești servitorul acelui englez original." Întocmai tocmai, domnule, fix." Domnule Fix, sunt încântat să vă regăsesc aici. Și unde mergeți? Păi și eu merg la bombei. Minunat! Ați mai făcut până acum drumul acesta?" De multe ori," răspunse Fix. Sunt agent al companiei peninsulare. Atunci cunoașteți India?" Da," băigui detectivul, care nu voia să meargă prea departe cu vorba. Și spuneți-mi, e ciudată India asta, nu-i așa?" Foarte ciudată." Moschei, minarete, temple, fachiri, pagode, tigri, șerpi, baia de ere, dar înnădăjduiesc că o să aveți destul timp să vizitați țara. Nădăjduiesc și eu, domnule fix, înțelegeți și dumneavoastră că unui om cu mintea întreagă nu este îngăduit să sară din vapor în tren și din tren în vapor pe motivul că face ocolul pământului în 80 de zile. Nu, fiți siguri că toată această gimnastică o să se termine la bombei. Mister Fogg, se simte bine?" întrebă detectivul fix cu tonul cel mai natural. Foarte bine, domnule fix, de altfel și eu tot așa. Barem eu unul mănânc ca un căpcăun după post. Știți, din cauza aerului de mare. Dar pe stăpânul Dumitale nu-l văd niciodată pe punte. Așa e, nu iese deloc. Nu e curios să privească. Știi, domnule Paspartu, Mă gândesc că acest pretins ocol al pământului în 80 de zile ar putea să ascundă cine știe ce însărcinare secretă. De pildă, o misiune diplomatică. Domnule Fix, pe cinstea mea vă mărturisesc că nu știu nimic și, la urma urmelor, n-aș da nicio jumătate de coroană ca să știu. După această întâlnire, paspartu și Fix stătura adesea de vorbă. Inspectorul de poliție urmărea să se apropie de servitorul individului fog. Asta putea să-i fie de folos odată. Deci îl poftea deseori la barul Mongoliei, unde îl cinstea cu câteva pahare de whisky sau de bere, pe care flăcăul nostru le primea fără fasoane, cinstindu-l la rândul lui, ca să nu rămână dator, și îi găsea cu acest prilej în fix un gentleman foarte plăcut. Între timp, vaporul înaintea cu repeziciune. În ziua de 13 văzură moca, ivindu-se în brâul ei de ziduri ruinate, deasupra cărora se ridicau câțiva curmali înverziți. În depărtare, pe munți, se desfășurau întinse livezi de cafetieri. Paspartu, fost încântat să contemple acest oraș vestit pe care cu zidurile lui circulare și cu fortul dărâmat, profilându-se pe cer ca o toartă, îl asemui cu o ceașcă uriașă. În timpul nopții următoare, Mongolia străbătu strâmtoarea Babel Mandeb, al cărei nume arab înseamnă poarta lacrimilor, și a doua zi, 14 octombrie, se opri la Steamer Point, în nord-vestul Radei Adenului, unde trebuia să se reaprovizioneze cu combustibil. Alimentarea focurilor pe vapoare, la asemenea de de centrele de producție, este o treabă gravă și importantă. Numai compania peninsulară cheltuiește în acest scop 800.000 de lire pe an. A trebuit, într-adevăr, să se înființeze depozite în numeroase porturi, și aici, în aceste mări îndepărtate, prețul cărbunelui se ridica la 80 de franci tona. Mongolia mai avea de făcut încă 1650 de mile până la bombei și trebuia să rămână patru ore la Steamer Point pentru a-și reumple magaziile de cărbun. Însă această oprire, fiind prevăzută, nu dăuna una câtuși de puțin programului lui Filias Fogg. De altfel, vaporul, în loc să sosească la Aden în dimineața zilei de 15 octombrie, Sosise în seara zilei precedente. Asta însemna un câștig de 15 ore. Mr. Fogg și servitorul său coborîră pe țărm. Gentlemenul voia să-și vizeze pașaportul. Firește fix se ținu după el, dar fără să fie văzut. Odată viza făcută, călătorul nostru se întoarse la bord pentru a-și continua partida de uist întreruptă. După obiceiul său, Paspartu rămase să hoinărească prin port, în mijlocul populației de somalieni, baniani, parși, evrei, arabi, europeni, care alcătuiesc cele 25.000 de locuitori ai Adenului. El admira aceste fortificații care fac din oraș, Gibraltarul Mării Indiilor și mărețele cisterne la care mai lucrau și azi inginerii englezi, 2000 de ani după inginerii regelui Solomon. Foarte ciudat! Foarte ciudat, își zicea Paspartu, în timp ce se întorcea la bord. Bag de seamă că e bine să călătorești dacă vrei să vezi ceva nou. La ora șase seara, Mongolia frământa cu palele elicei sale apa din rada Adenului și în curând alunecă pe întinsul mării Indiilor. După program, trebuia să străbată distanța între Aden și Bombei în 168 de ore. Până la urmă, Marea Indiilor fu prielnică traversării. Vântul se menținea mereu de la nord-vest, astfel că pânzele venirea în ajutorul mașinilor. Vasul câștigând viteza acum, se balansa mai puțin. Călătoarele reapărură pe punte, în toalete noi, iar cântecele și dansul reîncepură. Călătoria decurgea, deci, în cele mai bune condiții. Paspartu era încântat de binevoitorul tovarăș pe care întâmplarea îl scosese în cale, în persoana domnului fix. Duminică 20 octombrie, către ora prânzului, coasta indiană a apărut la orizont. Două ore mai târziu, pilotul se urca pe bordul Mongoliei. La orizont, un șir de coline se profilau armonios pe fondul cerului. Îndate coroanele de palmier care acopereau orașul își arătare verdeața vie. Vaporul intră în rada dintre insulele Colaba, Elefanta și Batcher și la ora patru și jumătate acostă la unul din cheiurile portului bombei. În clipa aceea, Phileas Fogg termina a treizeci și treia partida a zilei și împreună cu partenerul său, datorită unei manevre îndrăznețe, făcând 13 levate, încheia această frumoasă traversare printr-un șlem admirabil. Mongolia nu trebuia să ajungă la bombei decât la 22 octombrie. Ori, iată că sosise la 20. Era deci un câștig de două zile socotit din clipa plecării de la Londra și Phileas Fogg îl înscrise metodic în itinerarul său, Capitolul în coloana beneficii în care Paspartu e prea fericit să scape cu fața curată dintr-o încurcătură pierzându-și numai ghetele. Toată lumea știe că India, acest triunghi răsturnat cu baza la nord și vârful la sud, are o suprafață de 1.400.000 de mile patrate, pe care este răspândită inegal o populație de 180 de milioane de locuitori. Guvernul britanic exercită o dominație reală asupra unei părți din acest uriaș teritoriu. El are un guvernator general la Calcuta, guvernator la Madras, Bombay și în Bengal și un locotenent guvernator la Agra. Însă India engleză propriu-zisă nu are decât o suprafață de 700.000 de, de mile patrate și o populație de 100 până la 110 milioane locuitori. Astfel, o importantă parte a teritoriului scapă de autoritatea reginei. Pe vremea aceea domna regina Victoria, 1819-1901. Și într-adevăr, la unii rajah din interior, sălbatici și teribili, independența hindusă este încă de plină. De la 1756, epoca în care a luat naștere prima așezare engleză în locul unde astăzi se află orașul Madras, până anul acesta când a izbucnit marea răscoală a spahiilor, celebra companie a indiilor a fost atât puternică aici. Ea și-a anexat încetul cu încetul felurite provincii cumpărate de la Rajah în schimbul unor rente pe care le plătea prost sau chiar deloc. Compania își numea guvernatorul său general și toți funcționarii civili sau militari. Astăzi însă ea nu mai există, iar posesiunile engleze din India țin direct de coroană. De asemenea, înfățișarea obiceiurile, împărțirile etnografice ale peninsulei, tind să se schimbe de la o zi la alta. Odinioare călătorei aici folosind toate mijloacele antice de transport, pe jos călare cu căruța, în roabă, în palanchin, în spinarea oamenilor, în coaș și altele. Astăzi va străbat cu mare viteză Indul Gangele, iar un drum de fier care traversează peninsula în toată lărgimea sa, având ramificații pe parcurs, te duce de la bombei la Calcuta în numai trei zile. Acest drum de fier nu traversează India în linie dreaptă. Distanța măsurată astfel n-ar fi decât o mie de mile și trenurile, mergând chiar numai cu o viteză mijlocie, n-ar avea nevoie de trei zile ca să o străbată. Însă ea crește cu cel puțin o treime prin ocolul pe care calea ferată îl descrie, ridicându-se până la Alahabard, în nordul peninsulei. Iată pe scurt și în linii mari drumul urmat de Great Indian Peninsula Railway. Părăsind din Sula Bombeiului, el traversează Salcet, sare pe continent la Tanah, străbate lanțul gaților Apuseni, merge spre nord-est până la Burhampur, brăzdează teritoriul aproape independent, Bundelkund, ajunge până la Allahabad, de aici cotește spre răsărit, întâlnește gangele la Benares, se îndepărtează încet de el, și coborând din nou spre sud-est prin Burdivan și orașul francez. Chandernagor Nagor, ajunge la Calcuta. Călătorii de pe Mongolia debarcaseră la Bombay la ora 4 și jumătate după amiază, iar trenul de Calcuta pleca la ora opt fix. Mr. Fogg își l rămas bun de la partenerii de Uist, coborât de pe vapor, îi dădu servitorului său amănunte cu privire la câteva târguiel pe care acesta trebuia să le facă, îi atrase atenția în mod serios să vină la gara înainte de ora 8. Apoi se îndreptă spre biroul pașapoartelor, cu pasul său măsurat, care bătea secunda ca pendula unui orologiu astronomic. Așadar, nu se gândea să vadă nimic din minunile bombeiului, nici primăria, nici măreața bibliotecă, nici forturile, nici docurile, nici târgul de bumbac, nici bazarele, nici moscheele, nici sinagogele, nici bisericile armenești, nici chiar splendida pagodă din Malebar Hill, împodobite cu cele două turnuri poligonale. N-avea să contemple nici capodopările din Elefanta, nici misterioasele morminte subterane ascunse în sud-estul Radei, nici grotele Kanheri de pe insula Salcet, aceste admirabile rămășițe ale arhitecturii budiste. Nu, nimic din toate acestea. Ieșind de la biroul pașapoartelor, Filias Fogg se îndreptă liniștit spre gară, în al cărei restaurant se așeză să cineze. Între alte feluri, șeful bucătăriei se socoti dator să-i recomande un anumit ostropel de iepure, din iepure local, pe care nu mai contenea să-l laude. Călătorul nostru se învoi să guste conștiincios ostropelul, însă, cu tot sosul lui preparat cu mirodenii, constată că era scârbos. Îndată îl chemă pe șeful bucătăriei. Domnule, ăsta e iepure?" îl întrebă privindul l fix în ochi. Da, mai lord, iepure de junglă," răspunse cu îndrăzneală păcătosul. Și iepurele ăsta n-am ieunat când l-ați tăiat? Să-mi Oh, my lord, e ie iepure, vă jur!" Domnule," grăi curăceală Mr. Fogg, nu jura și ține minte ce-ți spun." Odinioară în India, pisicile erau socotite drept animale sfinte, frumoase timpuri. Pentru pisici, mai lord, poate că și pentru călători. După aceste cuvinte, Mr. Fogg își continuă liniștit cina. Agentul fix debarcase și el de pe Mongolia câteva clipe după ciudatul călător și alergase la directorul poliției din Bombei. Acolo își arătă calitatea sa de detectiv, misiunea pe care o avea și situația lui față de presupusul autor al furtului. Sosise de la Londra un mandat de arestare? Nu, nu sosise nimic. Într-adevăr, mandatul expediat după plecarea lui Phileas Fogg nu avea cum să sosească înaintea lui. Fix își pierdu cumpătul. El îi ceru directorului un ordin de arestare împotriva individului Fogg, dar acesta refuză. Chestiunea privea administrația metropolitană și numai aceasta putea să elibereze legal un mandat. Asemenea severitate de principii, această riguroasă respectare a legalității este cu totul explicabilă dacă ții seama de moravurile englezești care în privința libertății individuale nu admit nimic arbitrar. Agentul nu mai stărui și își dădu seama că trebuie să se resemneze să aștepte mandatul. Lău însă hotărârea să nu-l piardă din ochi pe impenetrabilul său pungaș în timpul cât acesta rămânea la bombei. El s că filia sfog va rămâne aici, după cum se știe, aceasta era și convingerea lui Paspartu, ceea ce lăsa timp ca mandatul să sosească. Însă în ceea ce îl privește pe Paspartu, acesta, după ultimile porunci pe care stăpânul său i le dăduse la coborârea de pe Mongolia, Înțelesese limpede că bombei avea să fie ce fusese Suezul și Parisul, că drumul nu se sfârșea aici, ci că avea să continue cel puțin până la Calcuta, dacă nu și mai departe. Ca urmare, începu să se întrebe dacă rămășagul lui Mister Fogg nu era ceva serios și dacă nu cumva fatalitatea al ducea să facă ocolul pământului în 80 de zile pe el care dorise să trăiască în tihnă. După ce cumpără câteva cămăși și ciorap, el porni să se plimbe pe străzile bombeiului, în așteptarea orei când trebuia să se ducă la gară. Era mare în grămădire de lume și, printre europenii de toate naționalitățile, mișunau persan cu tichii ascuțite, bunhiași cu turbane rotunde, sinsi cu scufe pătrate, armeni în caftane lungi, parși cu comănace negre. Era o sărbătoare a acestor parși, numiți și ghebrii, coborători direcți din adepții lui Zoroastru, cei mai harnici, cei mai civilizați și cei mai austeri dintre hinduși, rasa căreia îi aparțin acum bogații negustori indigeni din Bombei. În ziua aceea, ei aveau un fel de carnaval religios cu procesiuni și petreceri, la care luau parte baiadere îmbrăcate în voluri trandafirii, brodate cu aur și argint. Acestea, în sunet de viole și bubuite de tam, -tam Dansau fermecător și cei drept cu o totală bună cuvință. Nu are rost să stăruim aici cum privea paspartu aceste ciudate ceremonii, cu ochii și cu urechile deschise peste poate, pentru a vedea și auzi cu aerul și cu fizionomia unui găgăuță a unui apicat din cer. Din nenorocire pentru el și pentru stăpânul său căruia îi puse în primejdie călătoria, această curiozitate îl împinse mai departe decât se cuvenea. Într-adevăr, după ce privise întreagăt carnavalul, Paspartu se îndreptă spre gare, când, trecând prin fața minunatei pagode din Malebar Hill, a avut idee să pășească înăuntru. Dar el nu cunoștea două lucruri. Întâi că intrarea creștinilor în anumite pagode hinduse era cu totul oprită și al doilea, că nici credincioșii nu intrau în ele înainte de a-și lăsa încălțămintea la ușă. Trebuie observat aici că guvernul englez, din motive de bună politică, respectă și cere să fie respectată până în cele mai neînsemnate amănunte, religia țării, pedepsind cu asprime pe oricine îi calcă orânduielile. Paspartul intră fără să se gândească la nimic rău, ca un simplu turist și început să admire interiorul pagodei, zorzoanele strălucitoare ale ornamentației brahmanice, când deodată se pomeni trântit de lespezile sfinte. Trei preoți, cu privirile pline de furie, se aruncară asupra lui, îi smulseră pantofi și ciorapii din picioare și începură să-l burdușească scoțând strigăte sălbatice. Franțuzul, voinic și iute în mișcări, sărie în picioare. Cu o lovitură de pumn și cu una de picior, el trânti la pământ pe doi din adversari, încurcați în rasele lor lungi și, repezindu-se cu toată viteza pe ușa pagodei, lăsă repede în urmă pe al treilea hindus, care se năpustise după el, asmuțind mulțimea împotriva lui. Bravul nostru flăcău ajunse la gară la ora opt fără cinci, numai cu câteva minute înainte de plecarea trenului, fără pălărie, cu picioarele goale și fără pachetul cu târguiel, pe care îl pierduse în încăierare. Fix se afla pe peron. Văzând că fog venise la gară, își deduse seama că pungașul se pregătea să plece din bombei. Ele luând îndată hotărârea să-l urmărească până la Calcuta și chiar mai departe, dacă era nevoie. Caspartu văzut că văzu căci agentul se ferea în umbre, dar acesta auzi pățania lui pe care franțuzul e franțuzul, o povesti stăpânului în câteva cuvinte. Sper că asta nu să ți se mai întâmple," răspunse simplu Filias Fogg, urcându-se într-un vagon. Bietul Flăcău, în picioarele goale, își urma stăpânul nou, fără să spună un cuvânt. Fix tocmai dădea să se urce în alt vagon, când o idee nouă îl făcu să se oprească și să renunțe pe neașteptate la proiectul lui de plecare. Nu, rămân aici," își zise el. Un delict săvârșit pe teritoriul indian," Aha, îl am în mână. În clipa aceea, locomotiva scoase un șuierat puternic și îndată trenul se pierdezece, în care filia sfog cumpără un animal de călărie la un preț de necrezut. Trenul plecase la ora fixată, ducând un oarecare număr de călători, câțiva ofițeri, apoi funcționari civil și negustori de opiu și indigo, care se duceau în răsăritul peninsulei pentru nevoile negoțului lor. Păspartu se afla în același compartiment cu stăpânul său. Un al treilea călător ocupase colțul opus. Acesta era generalul de brigadă Sir Francis Cromarty, unul din partenerii lui Phileas Fogg din timpul călătoriei cu vaporul de la Suez la Bombay, care acum se îndrepta spre unitățile sale cantonate în apropiere de Benarez. În alt blond, în vârstă de vreo 50 de ani, Sir Francis Cromarty, care se distinsese în chip deosebit cu prilejul ultimei revolte a sipahilor, ar fi meritat pe bună dreptate să fie socotit drept băștinaș. El locuia în India de la o vârstă fragedă și de atunci nu se arătase decât arare ori în țara sa natală. Era un om instruit care ar fi putut să dea bucurosi informații asupra obiceiurilor, istoriei și organizării țării hinduse, dacă filiasfog ar fi fost omul care să-i leceară. Însă gentlemanul nostru nu întreba nimic, el nu călătorea, ci descria o circonferință. Era un corp care parcurgea o orbită în jurul globului terestru, după legile mecanicii raționale. În clipa aceasta, el refăcea în gând socoteala orelor consumate din momentul plecării de la Londra, socotele care l-ar fi îndreptățit să-și frece mâinile cu mulțumire dacă firea lui ar fi îngăduit un gest inutil. Soră Francis Cromarty remarcase originalitatea tovarășului său de drum, cu toate că nu-l studiase decât cu cărțile în mână, între două partide de uist. Era deci îndreptățit să se întrebe dacă sub acest înveliș rece bătea o inimă omenească, dacă Filias Fogg era sensibil la frumusețile naturii, la aspirațiile morale. Asta îl preocupa în cea mai mare măsură. Din toți originalii pe care îi întâlnise generalul, Niciunul nu putea fi asemuit cu acest produs al științelor exacte. Phileas Fogg nu-i ascunsese lui sir Francis Cromarty planul călătoriei sale în jurul lumii, nici împrejurările în care pornise la drum. Generalul nu vedea în acest rămășac decât o trăsneală fără scop util, care a lipsea acel transire beneficiendo care trebuie să conducă pe orice om cu judecată. Transire beneficiendo a trece profitând. Felul în care ciudatul gentleman făcea acest drum n-avea să însemne de bună seamă niciun câștig nici pentru el, nici pentru alții. O oră de la plecarea din Bombei, trenul trecuse viaductele, traversase insula Salcet și acum gonea pe continent. În gara Calian, lăsă în dreapta ramificația care coboară spre sud-estul Indiei, prin Kandalah și Punah, apoi ajunse la Powell. De aici înainte intră în gați siapuseni, munți ramificați alcătuiți din trap și bazalt, ale căror piscuri înalte sunt acoperite cu păduri dese. Din când în când, sori Francis Cromarty și Phileas Fogg schimbau câteva cuvinte. În clipa aceea, generalul spunea încercând să anime o conversație care îl încezea. Domnule Fogg! Acum câțiva ani în locul acesta, ai fi suferit o întârziere care, de bună seamă, ți-ar fi dat peste cap planul călătoriei. Și de ce anume, Sir Francis? Pentru că drumul de fier se oprea la picioarele acestor munți, pe care trebuia să-i traversezi în palanchin sau călare pe ponei, până la gara Candalah, aflată pe versantul celălalt. Această întârziere nu mi-ar fi încurcat deloc, socotelile, răspunse Mr. Fogg. Doare nu era să plec la drum fără să prevăd unele eventuale piedici. Totuși, domnule Fogg, relo generalul, ai fost cât pe acis să intri într-o mare încurcătură datorită pățanii flăcăului estuia. Paspartu dormea adânc, cu picioarele învelite în pătura sa de călătorie, fără să viseze că se vorbește despre el. Guvernul englez este pe bună dreptate foarte sever față de asemenea delicte, continuă Sir Francis Cromarty. El ține ca obiceiurile religioase ale hindușilor să fie respectate mai mult decât orice și dacă servitorul dumitale ar fi fost prins, Ei bine, Sir Francis, răspunse Mr. Fogg, dacă l-ar fi prins, l-ar fi condamnat, el și-ar fi ispășit pedeapsa și pe urmă n-ar fi avut decât să se întoarcă liniștit în Europa. Nu văd cum întâmplarea asta ar fi putut să-l țină în loc pe stăpânul lui. Cu aceste cuvinte, conversația se stinse din nou. În timpul nopții, trenul străbătu munții Gatsi trecut de nasic și a doua zi se avântă într-un ținut oarecum neted în teritoriul Candeiș. Câmpul bine cultivat era presărat cu târgușoare, deasupra cărora minaretele pagodelor țineau locul clopotnițelor bisericii europene. În numeroase râușoare, udau acest ținut fertil. Trezit din somn, Paspartu se uita pe geam și nu-i venea să creadă că străbate țara hindușilor, cu un tren al companiei Great Peninsula Railway. Asta îi se părea pomenit, și totuși nimic mai real. Locomotiva, condusă de un mecanic englez și arzând cărbune englezești, își împrăștia fumul peste plantațiile de bumbac, de cafea, de nucușoare, de cuișoare, de piper. Aburii se răsuceau în jurul pălcurilor de palmieri, printre care se zăreau case de țară pitorești, arare câte o mănăstire părăsită și temple minunate, frumusețate de inepuizabilele ornamentații ale arhitecturii indiene. Pe urmă, cât vedeai cu ochii, veneau nesfârșite întinderi de pământ, jungla din care nu lipseau nici șerpi, nici tigri înspăimântați de zgomotul trenului, iar după ele drumul de fier tăia păduri, încă pline de elefanți, care priveau cu un ochi gânditor trecerea convoiului bezmetic. În timpul dimineții, Călătorii traversară tristul ținut care fusese de atâtea ori însângerat de adepții zeiței Kali. Nu departe se înalța Elora cu pagodele sale minunate, apoi vestitul Gabad, capitala fiorosului Aurengzeb, astăzi simplu oraș de reședință al uneia din provinciile dezlipite de regatul lui Nizam. Asupra ținutului își exercita dominația Feringea, căpetenia tugilor, regele sugrumătorilor. Acești ucigași, uniți într-o asociație peste putință de dibuit, sugrumau în cinstea zeiței morții, victime de toate vârstele, fără să verse vreodată o picătură de sânge. Într-o vreme era peste putință să străbați un colț din acest ținut, fără să găsești un leș omenesc. Guvernământul englez a izbutit să stârpească într-o măsură apreciabilă pe acești ucigași, însă înspăimântătoarea asociației există încă și astăzi și își continuă crimele. La douăsprezece și jumătate, trenul se opri în gara Burhampur, unde paspartuii zbuti să-și procure la un preț fabulos o pereche de papuci împodobiți cu perle false pe care o încălță cu o vădită în gânfare. Călătorii prânziră în grabă și porniră mai departe către gara Asurgur, mergând un timp pe malul micului fluviu Tapti, care se varsă în golful Cambaya, în apropiere de Siurat. E bine să știm la ce se gândea Paspartu în acest timp. Până la sosirea la bombei crezuse și avea dreptul să creadă că lucrurile se vor opri aici. Însă acum, de când gonea cu toată viteza străbătând India, în mintea lui se făcuse o nouă lumină. El își recăpăta la iuțeală vechea safire, își regăsea ideile năstrușnice din tinerețe. Acum lua în serios proiectele stăpânului său. Credea în existența rămășagului cu privire la ocolul pământului în acel maximum de timp, care nu trebuia depășit. Ba chiar începuse să fie neliniștit de întârzierile posibile, de accidentele care s-ar fi putut întâmpla pe drum. Se simțea ca și interesat în această prinsoare și tremura la gândul că în ajun ar fi putut să o compromită prin condamnabila lui Nerozie. Astfel fiind mai puțin flegmatic decât Mr. Fogg, el se dovedea mult mai neliniștit. Socotea și răsocotea zilele scurse, blestema opririle trenului, învinuindu că merge prea încet și îl dezaproba in peto pe mister Fogg, fiindcă nu făgăduise o răsplată mecanicului. In peto, în sinea lui, în limba italiană. Istețul Flăcău nu știa că ceea ce e posibil cu un vapor nu este și la drumul de fier, unde vitezele trenurilor sunt dinainte hotărâte. Către seară, intrară în trecătorile munților sud pur, care despart ținutul Candeiș de Bundelkund. A doua zi, 22 octombrie, la un moment dat, Sir Francis Cromarty, întrebându-l ce oră este, paspartuși cercetăcea sornicul și răspunse că este ora 3 dimineața. Într-adevăr, acest faimos ceasornic care rămânea potrivit după meridianul Greenwich, aflat la aproape 77 grade mai la vest, era firesc să fie în urmă și chiar era cu patru ore. Sir Francis rectifică deci ora spusă de paspartu, făcându-i aceeași observație pe care eu o mai făcuse și fix. El încercă să-l lămurească precum că trebuia să-și potrivească ceasul după fiecare nou meridian, și că, deoarece mergeau necontenit spre est, adică în întâmpinarea soarelui, zilele se scurtau cu câte patru minute la fiecare grad străbătut. Zadarnic, fie că flăcăul nostru înțelegea observația generalului, fie că nu o înțelegea, el se încăpățâna să nu-și potrivească ceasul, care rămânea neschimbat la ora Londrei. Dar, de altfel, această nevinovată manie nu putea să aducă nimănui niciun rău. La ora opt dimineața, când mai aveau destrăbătut 15.000 până la gara al trenul se opri în mijlocul unui mare luminiș, pe marginile căruia se vedeau câteva case de țară și barăci de muncitori. Conductorul trecu prin fața vagoanelor strigând. Toată lumea coboară! Phileas Fogg se uită la Sir Francis Cromarty, care părea să nu înțeleagă nimic din această oprire în mijlocul unei păduri de tamarin și cajuri. Numai puțin surprins, să sării jos din tren și aproape numai decât se întoarse strigând. Domnule, drumul de fier s-a sfârșit." Ce vrei să spui cu asta?" întrebă sor Francis Cromarty. Vreau să spun că trenul nu merge mai departe." Generalul coboră la iuțeală din tren. Phileas Fogg îl urmă fără grabă și amândoi se apropiară de conductor. Unde ne aflăm?" întrebă sor Francis Cromarty. În cătunul Colby, răspunse conducătorul. Și ne oprim aici? Bineînțeles. Drumul de fier nu este terminat. Cum? Nu este terminat? Nu. Mai e de construit o bucată de 50 de mile de aici până la Allahabad, de unde drumul continuă. Dar ziarele au anunțat deschiderea completă a liniei. Ce să-i faci, domnule ofițer? Ziarele s-au înșelat. Iar dumneavoastră vindeți bilete de la Bombay până la Calcuta, răspuse sor Francis Cromarty, care începea să se înfierbânte. Așa e, în cuvință conductorul, însă călătorii știu că trebuie să facă transbordare între Colby și Allahabad. Soră Francis Cromarty era furios, tu în caltea l-ar fi omorât cu plăcere pe conductor. El nici nu îndrăsnea să-și privească stăpânul. Sir Francis, făcu făcut mister Fogg cu simplitate, vom găsi un mijloc pentru a putea ajunge la Allahabad. Domnule Fogg, asta dă naștere la o întârziere absolut păgubitoare scopului dumneavoastră. Nu, Sir Francis, a fost prevăzută. Ce face? Știe că, câtuși de puțin, însă m-am gândit că, în drumul meu, mai curând sau mai târziu, o să întâlnesc cine știe ce piedici. Astfel că nimic nu e compromis. Am două zile câștigate pe care le pot sacrifica. De la Calcuta pleacă un vapor către Hong Kong în ziua de 25 la ora 12. Cum astăzi suntem abia în 22, înseamnă că o să sosim la timp ca să-l prindem. Ce mai putei spune în fața unui răspuns atât de sigur și neșovăitor? Era prea adevărat că lucrările drumului de fier se opreau în acest loc. Ziarele, semănând cu unele ceasornice care merg înainte, anunță să devreme terminarea liniei. Cea mai mare parte dintre călători cunoșteau situația și, coborând din tren, pusă să rămâna pe toate soiurile de vehicule aflate în cătun, calchigari cu patru roți, căruțe trase de zebuș, un fel de boi cu cocoașă, harabale ca niște pagode mișcătoare, palanchine și altele. Așa că Mr. Fogg și sor Francis Cromarty după ce căutară prin tot cătunul un mișloc de călătorie, se-ntoarsă răfără să mai fi găsit nimic. Voi merge pe jos," hotărâ Filias Fogg. Paspartu, care tocmai se apropia de stăpânul său, făcu o strâmbătură plină de înțeles, uitându-se la minunații însă nefolositorii săi papuci. Din fericire făcuse și el cercetări pe socotala sa, astfel că, după ce șovăi un timp, zise, Domnule!" Cred că am găsit eu un mijloc de transport. Ce anume? Un elefant. E al unui indian care stă la o sută de pași de aici. Hai să vedem elefantul, în cuvință mister Fogg. Cinci minute mai târziu, Phileas Fogg, Sir Francis Cromarty și Paspartu soseau în fața unei colibe lângă care se afla un fel de țarc făcut din patru pari înalți. În colibă se afla un indian, iar în țarc un elefant. La cererea lor, indianul îi duse pe Mr. Fogg și pe însoțitorii săi înăuntru țarcului. Aici văzură un animal pe jumătate domesticit pe care proprietarul său îl creștea pentru a face din el nu o vită de povară, ci una de luptă. În acest scop, el începuse prin a modifica blândul caracter al elefantului în așa chip, ca să-l ducă treptat la acea margine a furiei numită Muci, în limba hindusă, și pentru asta îl hrănea timp de trei luni cu zahăr și cu unt. Acest tratament ar putea să pară nepotrivit pentru a da un asemenea rezultat. Totuși, el e folosit cu succes de către crescători. Din fericire pentru Mr. Fogg, elefantul cu pricina abia și începuse ciudatul regim, astfel că mutșul nu se făcea simțit câtuși de puțin. Chioni, acesta era numele animalului, Putea ca toți elefanții să străbată cu pas repede un drum destul de lung și, în lipsă de alt animal de călărie, Phileas Fogg hotărâ să se folosească de el. Însă elefanții sunt scumpi în India, unde încep să fie din ce în ce mai rari. Masculii, singurii potriviți pentru luptele de circ, sunt foarte căutați. În stare de domesticire, aceste animale nu se reproduc decât foarte rar, astfel că, de fapt, nu pot fi procurate decât prin vânătoare. De aceea ele sunt ținute sub mare îngrijire și, când Mr. Fogg îl întrebă pe indian dacă n-ar vrea să-i închirieze elefantul, acesta refuză cu hotărâre. Călătorul stărui, oferind o chirie nemaipomenită, 10 lire pe oră. Refuz. 20 de lire. Zadarnic. 40 de lire, același refuz. La fiecare ofertă, paspartu sărea în sus, însă indianul nu se lăsa înduplecat. Dar suma era frumoasă. Admițând că elefantul ar fi făcut 15 ore până la Allahabad, asta însemna să-i aducă stăpânului său 600 de lire. Fără să se piardă câtuși de puțin cu firea, Mr. Fogg îi propuse atunci indianului să-i cumpere animalul și oferi din capul locului o mie de lire. Indianul nu voia să-l vândă. Pe semne nemernicul mirosise că e rost de o afacere grozavă. Sără Francis Cromarty îl mister pe Mr. Fogg deoparte și îl sfătui să se gândească înainte de a merge mai departe. Phileas Fogg răspunse că nu avea obiceiul să întreprindă nimic fără să se gândească. La urma urmei, aici era vorba de un rămășag pe douăzeci de mii lire. Elefantul lui era trebuitor și avea să-l cumpere chiar dacă ar fi ajuns să plătească de 20 de ori mai mult decât valoarea lui. Apoi se întoarse la Indian, ai cărui ochi mici aprinși de lăcomie lăsau să se vadă limpede că la mijloc nu era decât o chestiune de preț. Phileas Fogg oferi pe rând 1200 de lire, pe urma 1500, pe urma 1800 și în sfârșit 2000. Paspartu, de obicei atât de îmbujorat la față, era acum palid de emoție. La două mii lire, indianul se lăsă înduplecat. Pe papucii mei!" strigă Paspartu. Iată, uite ce scumpă e carnea de elefant!" Târgul fiind încheiat, nu mai era nevoie decât de găsit o călăuză. Asta a fost mai ușor. Un tânăr pars cu chipul inteligent își oferi serviciile. Mr. Fogg le primi și îi făgăduie o serioasă răsplată bănească, ceea ce Parsului nu putea decât să-i dubleze inteligența. Elefantul fu luat în primire și echipat fără întârziere. Parsul cunoștea perfect meseria de mahut sau cornac, ceea ce înseamnă conducător de elefanți. El acoperi cu o învelitoare spinarea animalului și fixă de o parte și de alta câte un soi de coș destul de neînbietor. Phileas Fogg... Îi plăti indianului în banc note luate din faimosul sac. Cât despre paspartu, ai fi zis că banii erau smulși din măruntaiele lui. Pe urmă, Mr. Fogg se oferi să-l ducă pe sor Francis Cromarty până la gara al Habad, ceea ce generalul primi. Un călător în plus nu putea să obosească uriașul animal. Fură cumpărate provizii din Colby. Sor Francis Cromarty se urcă în unul din coșuri, iar Filias Fogg în celălalt. Paspartu se așeză călare pe spinarea elefantului, între stăpânul său și general. Parsul se cocoță pe gâtul animalului și, la ora nouă, echipajul părăsi târgușorul, adâncindu-se pe drumul cel mai scurt, în pădurea deasă de, de 12, 12, în care Filias Fogg și însoțitorii săi se aventurează prin pădurile Indiei și în care se vede ce va urma de aici. Se scurteze drumul, Călăuza lăsă în dreapta calea ferată în construcție. Această linie, căreia capricioasele ramificații ale munților Vindias îi puneau multe piedici, nu urma drumul cel mai scurt, așa cum i-ar fi convenit lui Filias Fogg. Parsul, foarte obișnuit cu drumurile și potecile ținutului, pretindea că poate să câștige 20 de mile, tăind o de-a dreptul prin pădure, așa încât călătorii să lăsară în seama lui fundați până la gât în coșurile lor, Phileas Fogg și Sir Francis Cromarty erau serios cuturați de trapul aspru al elefantului, pe care mahutul îl pe repede la drum. Însă ei îndurau neplăcerea cu cea mai britanică nepăsare, schimbând rar câte un cuvânt și abia văzându-se unul pe altul. Cât despre paspartu așezat pe spinarea animalului și supus direct la lovituri și zdruncinături, se fărea cu mare grijă, așa cum îl sfătuise stăpânul său să-și țină limba între dinți, căci s-ar fi putut pomeni cu ea tăiată. Bravul nostru flăcău, aci e aruncat pe gâtul elefantului, aci sărind înapoi pe crupa lui, făcea salturi ca un clovn pe trambulină. Însă în mijlocul acestor sărituri de trap mai avea timp să glumească și să râdă, iar din când în când scotea din sacul său o bucată de zahăr pe care, inteligentul chiunii o lua cu vârful trompei, fără să-și întrerupă o clipă trapul regulat. După două ore de mers, călăuza opri elefantul și-i dădu un ceas de odihnă. După ce se adăpă într-o baltă din apropiere, animalul se apucă să devoreze ramuri de copaci și arbuști. Lui Sir Francis Cromartie, popasul îi convenea că cerea zdrobit. Cât despre Mr. Fogg, acesta părea la fel de bine dispus ca și când ar fi scoborât din pat. — Parcă ai fi de fier! exclamă generalul, privindul l cu admirație. — De fier forjat! răspunse Paspartu, ocupat cu pregătirea unui prânz simplu. La ora douăsprezece călăuza dădu semnalul de plecare. Înfățișarea ținutului deveni numai decât foarte sălbatică. După păduri uriașe veneau desișuri de tamarin și de palmieri pitici, apoi întinse câmpii pe presăratei cu arbuști plăpânzi și cu stânci uriașe de sienit. Toată această parte a bundel cundului de sus, puțin străbătută de călători, este locuită de o populație fanatică, înăsprită în practicile cele mai înspăimântătoare ale religiei hinduse. Dominația englezilor n-a putut fi stabilită pe de întregul în acest ținut aflat sub influența rajahilor, greu de supus în inaccesibilele lor adăposturi din munții Vindias. De mai multe ori călătorii noștri zări răcete de indieni fioroși, care văzând cum trece prin fața lor patrupedul iute de picior, făceau gesturi de mânie. De altfel, socotind că e mai bine să nu-i întâlnească, parsul îi ocolea pe câte îi stătea în putință. În cursul acelei zile văzură puține animale, doar câteva maimuțe care o luare la fugă făcând mii de strâmbături și de schimonosel spre marea desfătare a lui Paspartu. Un gând între atâtea altele îl neliniștea îndeosebi pe flăcăul nostru. Ce avea să facă Mister Fogg cu elefantul după ce soseau la Allahabad? Avea să-l ia cu el mai departe, peste putință. Prețul călătoriei adăugat la prețul de cumpărare ar fi făcut din el un animal în stare să te ruineze. Avea să-l vândă sau să-l lase în libertate. Acest prețios animal merita să-ți dea de gândit. Dacă, să zicem, Mr. Fogg i-ar fi dăruit elefantul lui Paspartu, el s-ar fi văzut în mare încurcătură. Aceste gânduri îl urmăreau tot timpul. La ora 8 seara trecuseră peste ramura principală a munților Vindias și călătorii făcură popas pe păvârnișul dinspre miază noapte, într-o casă de țară aflată în ruină. Distanța străbătută în această zi fusese de vreo 25 de mile și până la gara la Habad mai aveau de străbătut încă pe atât. Noaptea era friguroasă, arsula aprinse în casa ruinată un foc de ramuri uscate și căldura lui fu foarte prețuită. Și n-a din proviziile luate de la colbi, Călătorii mâncare ca niște oameni frânți de oboseală. O convorbire, care începuse prin câteva frânturi de fraze, se termina numai decât prin sfărăituri puternice. Călăuza rămase afară, veghind în preajma lui Chiunii, care dormea în picioare sprijinit de trunchiul unui copac mare. Peste noapte nu se întâmplă nimic deosebit. Urletele gheparzilor și ale panterelor, amestecate cu țipetele ascutite ale maimuțelor, tulburau uneori liniștea. Însă fierele acestea se mulțumeau cu urletele fără să facă niciun rău drumeților din casa părăsită. Soră Francis Cromarty dormea adânc ca un bravo staș rupt de oboseală. Paspartu, într-un somn agitat, reluă în vis frământările din ajun despre Mr. Fogg, acesta se odihni la fel de tihnit ca și când s-ar fi aflat în înăliniștita sa casă din Seville Row. La ora șase dimineața porniră din nou la drum. Călăuza nădăjduia să ajungă la gara Allahabad chiar în aceeași seară. În felul acesta, Mr. Fogg nu pierdea decât o parte din cele 48 de ore economisite de la începutul călătoriei. Coborâre ultimele coaste ale munților Vindias, chiunie și reloase mersul lui grăbit. Către prânz, călăuza o ocolit târgușorul Calenger, așezat pe râul Cani, un subafluent al gangelui. El se fărea ca de obicei de așezările omenești, socotindu-se mai în siguranță în această câmpie goală care înfățișa primele depresiuni ale bazinului Marelui Fluviu. Gara al se afla la numai 12.000 spre nord-est. Făcură popas sub un pâlc de bananieri, ale căror fructe, la fel de hrănitoare ca pâinea, la fel de gustoase ca smântâna, spun călătorii, fură foarte prețuite. La ora două porniră mai departe și călăuza intră la adăpostul unei păduri dese, care se întindea pe o distanță de mai multe mile. Îi venea mai la îndemână să meargă așa la adăpostul copacilor deși. Până acum nu avusese nicio întâlnire neplăcută și călătoria făgăduia să se termine cu bine, când deodată elefantul se opri dând semne de neliniște. Era ora patru. Ce s-a întâmplat?" întrebă sor Francis Cromarty, scoțând capul deasupra coșului său. Nu știu, domnule ofițer," răspunse parsul, în timp ce trăgea cu urechea la un murmur nedeslușit, care pătrundea prin frunzișul des. După câteva clipe, murmurul acesta se auzi mai limpede. Ai fi zis că e un concert, încă foarte îndepărtat, de glasuri omenești și instrumente de alamă." Paspartu era numai ochi și urechi. Mr. Fogg aștepta liniștit fără să scoate un cuvânt. Parsul sări jos, legă elefantul de un copac și se adânci în desișul încălcit. După câteva minute se întoarse zicând. O procesiune de brahmani se îndreaptă spre noi. Dacă se poate e mai bine să nu ne vadă. Apoi dezlegă elefantul și îl trase în desiș, sfătuindu-i pe călător să nu coboare sub niciun cuvânt, iar el rămase în așteptare gata să se cățăre la locul lui, dacă ar fi fost nevoie să fugă. Socotea însă că de credincioși avea să treacă fără să-i vadă, grosimea frunzișului oferindu-le o foarte bună ascunzătoare. Între timp, zgomotele se apropiară. Cântări monotone se amestecau cu sunetele tobelor și În Îndată capul procesiunii se ivi printre copaci, la 50 de pași de locul unde se aflau Mr. Fogg și însoțitorii săi. Ei puteau să distingă acum cu ușurință ciudatele personaje care luau parte la această ceremonie religioasă. În față mergeau preoții, cu tichii înalte, ascuțite la vârf, îmbrăcați în veșminte lungi, pline de podoabe și zorzoane. Ei erau înconjurați de bărbați, femei și copii, care intonau un fel de litanie funebră, întreruptă la intervale egale de lovituri de tam-tam și țimbali. În urma lor, tras de două perechi de și bogat împodobiți, se ivi un car cu roțile foarte mari, ale căror spițe și obezi înfățișau o împletitură de șerpi. În car se afla o statuie hâdă cu patru brațe, cu trupul colorat într-un roșu posomorât, cu ochii rătăciți, cu părul încălcit, cu limba atârnându-i afară printre buzele vopsite cu hene și betel. De gât îi atârna un șirag de capete de mort și o cingătoare făcută din mâini tăiate îi înconjura mișlocul. Ea stătea puse în picioare pe trupul unui uriaș care zăcea trântit cu capul tăiat. Soră Francis Cromarty recunoscu statuia. Zeița Cali!" murmură el. Zeița dragostei și a morții!" A morții înțeleg, dar a dragostei mai va!" observă paspartu. A dracului muiere!" Parsul îi făcu semn să tacă. În jurul statuiei se agitau zvârcolindu-se în spasmuri un număr de fachiri bătrâni, cărcați de dungi făcute cu ochru, acoperiți de tăieturi în forma de cruce prin care sângele se pierdea picătură cu picătură. Posedați tâmpi care încă se mai aruncă sub roțile carului la marile ceremonii hinduse de la Jagernat. Chajernat, oraș aflat pe țărmul golfului Bengal, cel mai important centru religios din India. În urma lor, câțiva brahmani, în toată măreția veșmintelor lor orientale, tărau o femeie care abia se mai putea ține pe picioare. Femeia era tânără și albă ca o europeană. Capul ei, gâtul, umeri urechile, brațele, mâinile, degetele picioarelor erau peste măsură încărcate de juvaieruri, coliere, brățări, agrafe și inele o tunică țesută cu fir de aur, cu un văl subțire pe deasupra, îi contura linia taliei. În spatele acestei tinere femei, într-un izbitor contrast, gărz, cu paloșe fără teaca atârnate de centură și cu pistoalele încrustate, purtau într-un palanchin leșul unui om. Era trupul unui bătrân îmbrăcat în bogate veșminte de rajah, având ca și în viață turbanul brodat cu perle, haina dintr-o țesătură de mătase împodobită cu aur, cingătoarea de cașmir bătut cu diamante și mărețele lui arme de prinț indian. Veneau apoi încheind cortegiul, muzicanți și o coadă de fanatici, ale căror strigăte acopereau adesea surzitorul zgomot al instrumentelor. Sără Francis Cromarty privea toată această ceremonie cu un aer nespus de entristat. E un sutii," zise întorcându-se către călăuză. Farsul cuvință din cap și își duse degetul la buze. Lunga procesiune se scurgea încet printre copaci, curând ultimele rânduri dispărură în adâncul pădurii. Treptat cântările se stinseră, se mai auziră câteva strigăte îndepărtate, apoi o liniște adâncă luă locul larmei de până atunci. Ilea Fogg auzise cuvântul rostit de sor Francis Cromarty și, îndată ce procesiunea se eduse, întrebă, Ce-i acela un suti?" E un sacrificiu omenesc, însă un sacrificiu voluntar, domnule Fogg," răspunse generalul. Femeia pe care ați văzut-o va fi arsă pe rug mâine dimineață la ivirea zorilor." Ah, ticăloșii!" strigă paspartu, neputându-și înfrânge indignarea. Și mortul cine era?" întrebă mai departe mister Fogg. Prințul, soțul femei, un rajah independent din Bundelkund," răspunse călăuza. Cum?" continuă filea sfog, fără ca glasul lui să arate cea mai mică tulburare. Mai există încă în India asemenea obiceiuri barbare și englezii n-au putut să le distrugă?" Sacrificiile acestea nu se mai fac în cea mai mare parte a Indiei," răspunse sor Francis Cromarty. Însă asupra unor ținuturi sălbatice, mai cu seamă în Bundelkund, noi nu avem nicio influență." La mieză noapte de munții Vindia, scrimele și jafurile sunt veșnic în floare. nenorocită, arsă de vie, murmură Paspartu. Da, arsă de vie, reloge generalul. Și dacă nu s-ar supune nici nu vă închipuiți, ce viață mizerabilă iar impune rudele sale. Iar Iartunde părul, ca hrană abia i-ar da câțiva pum de orez, ar alunga-o, socotită fiind drept o ființă murdară, și biata de ea ar murie în vreun ungher ca un câine răios. Astfel, pe cele mai multe din aceste nefericite le împinge la sacrificiu nu dragostea sau fanatismul religios, ci groaza de o asemenea viață înspăimântătoare. Câteodată totuși se întâmplă ca sacrificiul să fie într-adevăr voit și atunci este nevoie ca guvernământul să intervină energic spre a-l împiedica. De pildă, acum câțiva ani, mă aflam la Bombei când o văduvă tânără a venit să ceară guvernatorului în de a fi arsă împreună cu soțul ei mort. Bineînțeles, guvernatorul s-a împotrivit. Atunci văduva a plecat din oraș, s-a refugiat la un rajah independent și sacrificiul a fost dus până la capăt. În timp ce generalul povestea acestea, călăuza clătina din cap, iar la sfârșit zise... — Sacrificiul de mâine dimineață nu se face cu voia femeii. De unde știi? E o poveste pe care o știe toată lumea în Bundelkund. Totuși, nefericita nu părea să se împotrivească deloc, observă sor Francis Cromarty, fiindcă a îmbătat-o cu fum de opiu și de hașiș. — Dar unde o duc acum? — La pagoda din Pilaji, la două mile de aici. Acolo va rămâne peste noapte așteptând ora sacrificiului. Și când va avea loc sacrificiul? Mâine, în zorii zilei." După acest răspuns, călăuzea scoase elefantul din desiș și se cățără pe grumazul lui. Însă, în clipa când se pregătea să-l îndemne la drum cu un șuierat anume, Mister Fogg îl opri. Ce-ar fi să o salvăm pe această femeie?" îl întrebă pe sor Francis Cromarty. Să o salvăm, domnule Fogg." Mai am încă 12 ore câștigate. Pot să le folosesc în acest scop." Ia te uită! Dar dumneata ești un om de inimă, domnule!" exclamă generalul. Uneori!" răspunse simplu Filias Fogg. Când am 13, în care Paspartu ne întărește părerea că norocul surâde celor curajoși. Hotărârea era îndrăsneață, plină de greutăți, poate chiar peste putință de îndeplinit. Mister Fogg își punea în joc viața sau cel puțin libertatea și ca urmare însă și reușita proiectelor sale. Totuși nu șovăi. De altminte găsise în sor Francis Cromartie un ajutor plin de hotărâre. Cât despre paspartu, acesta era gata să facă orice. Te puteai bizui pe el. Ideea stăpânului său îl încânta El simțea că sub învelișul de gheață stăpânul său avea o inimă, un suflet și începea să-l iubească pe filia sfog. Rămânea călăuza. De partea cui avea să fie? Nu cumva a hindușilor? Dacă nu puteau să se bizuie pe sprijinul lui, trebuiau cel puțin să se asigure că va rămâne parte. Soră Francis Cromarty îi puse întrebarea pe față. Domnule ofițer, răspunse călăuza, sunt pars și această femeie ieșia tot parsă. Porunciți-mi ce să fac." Bine, băiete," zise Mr. Fogg. Dar să știți," continuă parsul, dacă ne prind, ne așteaptă nu numai moartea, ci și chinuri groasnice." Așa că țineți seama. Am ținut seama de tot, răspunse filia sfog. Cred că pentru a trece la fapte trebuie să așteptăm noaptea. Călăuza în cuvință din cap. Și eu socotesc la fel. Apoi cinstitul hindus le dădu oarecare amănunte despre victimă. Era o hindusă de rasă parsă, frumusețe vestită, fica unui negustor bogat din bombei. În acest oraș, ea primise o educație curată englezească și, după educația, ca și după manierele pe care le avea, ai fi luat-o drept o europeană. Rămasă orfană, frumoasa fata al cărei nume era Auda, fumăritată împotriva voinței ei cu acest rajah bătrân din Bundelkund. După trei luni de zile rămase văduvă. Știind ce soartă o așteaptă, fugi, a fu prinsă numai decât și erudele Rajahului, având de câștigat de pe urma morții ei, osiliră să primească sacrificiul de la care, acum, părea că nu mai poate să scape. Acestă povestire nu putea decât să-i și mai mult pe filia sfog și pe însoțitorii lui, în generoasa lor hotărâre. Călăuza urma să ducă elefantul spre pagoda din pilajii, de care să se apropie cât mai mult cu putință. O jumătate de oră mai târziu se opriră într-un desiș la 500 de pași de pagoda pe care nu o vedeau. În schimb, urletele fanaticilor se auzeau foarte limpede. Cei patru salvatori începură să discute despre modul în care se puteau apropia de victimă. Călăuza cunoștea această pagodă în care susținea el că se află închisă femeia. S-ar putea pătrunde oare înăuntru prin una din uși atunci când toți vor fi căzut în somnul beții sau trebuia făcută o spărtură în zid. Asta nu se putea hotărâ decât la fața locului în momentul potrivit. Însă ceea ce rămânea neîndoios era că răpirea trebuia împlinită chiar în noaptea aceea, nici de cum mai târziu, când victima avea să fie dusă la locul supliciului. Atunci nicio forță omenească n-ar mai fi putut să o scape. Mr. Fogg și însoțitorii săi aștepta recăderea nopții. Către orele șase seara, când umbrele începuseră să se lase, hotărârea să se facă o recunoaștere în jurul pagodei. În clipa aceea, ultimele strigăte ale fachirilor se stingeau. După obiceiul lor, hindușii trebuiau să cadă acum în greaua beție a hangului, opiu lichid amestecat cu o fiertură de hașiș și poate că astfel cineva ar fi izbutit să se strecoare printre ei până la templu. Parsul se avântă fără zgomot prin pădure, călăuzindu-i pe ceilalți. După ce se târără vreo zece minute pe sub ramurile copacilor, ajunseră pe malul unui mic râu și, aici, la lumina torțelor de fier, în vârful cărora ardea rășină, zăriră un malder de lemne puse grămadă. Era rugul făcut din prețioase trunchiuri de santal și îmbibat din vreme cu un ulei parfumat. Deasupra zăcea aleșul îmbălsămat al rajahului, care urma să fie ars odată cu văduva sa. La o sută de pași de rug se ridica pagoda, ale cărei minarete proiectate în umbră se înalțau deasupra coroanelor copacilor. Veniți după mine, șopti lăuza. Și cu îndoită băgare de seamă, el alunecă ușurel printre ierburile înalte, urmat de ceilalți. Tăcerea nu era tulburată decât de murmurul vântului printre ramuri. Curând parsul se oprie în marginea unui luminiș unde ardeau câteva torțe rășinoase. Locul era plin de grupuri de oameni adormiți, doborâți de beție. Ai fi zis că e un câmp de bătălie acoperite cu cadavre. Bărbați, femei, copii, toți amestecați la oaltă. Câte un bețiv mai horcăia aici și colea. În spate, între copaci, se desena nedeslușit templul. Însă spre marea dezamăgire a călăuzei, gărzile rajahului, luminate de torțe fumegânde, se plimbau prin fața ușilor cu paloșele scoase din teacă. Era debănuit că, înăuntrul templului, preoții vegiau de asemenea. Parsul nu îndrăzni să meargă mai departe. El își dădu seama că era peste putință să pătrunde cu forța în pagodă, de aceea își trase însoțitorii înapoi. Phileas Fogg și Sir Francis Cromarty Înțeleseseră și ei că aici nu era nimic de făcut. Ceva mai încolo se opriră și vorbirea în șapte. Să așteptăm, zise generalul, nu ei decât ora opt. S-ar putea ca mai târziu gărzile să fie cuprinse și ele de somn. Asta așa e, în cuvință parsul. Se așezară deci cu toții la picioarele unui copac în așteptare. Timpul se scurgea încet, călăuza se ducea din când în când să cerceteze marginea pădurii. Gărzile rajahului vegheau mereu la lumina torțelor. Prin ferestrele pagodei se strecura o licărire slabă. Așteptarea astfel până la miezul nopții, fără ca să se întâmple ceva nou. Chiar și paza la ușă rămânea aceeași. Era limpede. Nu mai puteau spera ca gărzile să adoarmă. Pe semne beția cu hang nu le fusese permisă și lor. Trebuia deci încercat altceva, eventual să intre în pagodă printr-o spărtură făcută în zid. Rămânea să se știe dacă și preoții vegheau în preașma victimei lor cu aceeași grijă ca soldații de la intrare. După ce se mai sfătuiră odată, călăuza se arătă gata să pornească. Mr. Fogg, Sir Francis și Paspartu, îl urmare. Ei făcură un ocol destul de lung ca să ajungă în spatele pagodei. O jumătate de oră după miezul nopții atinsă răzidul fără să fie întâlnit pe nimeni. În partea aceasta nu fusese pusă nicio pază, dar trebuie spus că aici nu se vedea nicio ușă și nicio fereastră. Noaptea era întunecoasă. Luna, în ultimul pătrar, abia se ridicase la orizont, învăluită de nori grei. Copacii înalți făceau să crească și mai mult întunericul. Însă nu era de ajuns să te afli lângă zid, mai trebuia făcută și o spărtură. Pentru această treabă oamenii noștri nu aveau nimic altceva decât bricegele lor. Din fericire, zidurile templului erau alcătuite dintr-un amestec de cărămizi și bârne și astfel puteau fi găurite ușor. Prima cărămidă odată scoasă, celelalte aveau să cadă cu ușurință. Se puseră pe lucru, făcând cât mai puțin zgomot cu putință. Parsul într-o parte, paspartu în alta, se chinuiau să desprindă cărămizile, astfel încât să obțină o deschizătură largă de două picioare. Lucrul mergea bine când dinăuntrul templului se auzi un strigăt și aproape numai decât alte strigăte îi răspunseră de afară. Paspartu și călăuza se opriră, îi simțiseră, se dăduse alarma, cea mai elementară prudență le poruncea să se îndepărteze, ceea ce făcură în același timp cu Philias Fogg și sor Francis Cromarty. Se pitulară din nou sub acoperișul copacilor, așteptând ca alarma, dacă fusese dată, să treacă. În acest caz, ei fiind gata să reia lucrul. Însă, din nefericire, în spatele pagodei se-i viră care rămaseră acolo, așa că apropierea nu mai era cu putință. Ar fi greu de descris dezamăgirea celor patru oameni opriți la jumătatea drumului. Acum, când nu mai puteau ajunge până la victimă, cum are să o salveze? Soră Francis Cromarty își mușca pumnii. A părea scos din fire și călăuzei nu era tocmai ușor să-l stăpânească. Numai netulburatul fog aștepta fără să-și arate simțămintele. Adică nu ne mai rămâne decât să plecăm? întrebă generalul în șapte În nimic altceva, domnule ofițer, răspunse călăuza. Așteptați, interveni fog. Pentru mine nu-i prea târziu dacă sosim la alahabad abia mâine înaintea prânzului. Dar ce mai speri?" se auzi glasul lui sor Francis Cromarty. Peste câteva ceasuri se va lumina de ziua și norocul pe care l-am scăpat poate să revină în ultimul moment." Generalul ar fi vrut să poată citi în ochii lui Phileas Fogg. Pe ce se bizuia acest englez rece? Oare se gândea ca în momentul supliciului să se repea spre tânăra femeie și să o în văzul tuturor din mâinile călăilor? Asta ar fi fost o nebunie." Și cum puteai admite că omul acesta era atât de nebun? Totuși, Sir Francis Cromartie în cuvință să aștepte până la sfârșitul acestei înspăimântătoare scene. Călăuza însă nu-i lăsă în locul unde se refugia sără, ci îi duse în fața luminișului. De aici, la adăpostul unui boschet de copaci, puteau să vadă grupurile de oameni adormiți. În acest timp, Paspartu, cocoțat pe primele ramuri ale unui copac, Rumega o idee care la început îi străbătuse mintea ca un fulger și care acum i se încrustase în creier. La început își spusese, curată nebunie, iar acum își repeta, dar la urma urmelor, de ce nu? E o șansă, poate singura și cu tâmpiții ăștia, în orice caz, acestea sunt cuvintele cu care își formulă paspartul gândul. Pe urmă nu întârzie să alunece cu unduia la unui șarpe pe ramurile copacului, ale căror capete se îndoiau spre pământ. Orele se scurgeau și, curând, câteva nuanțe mai puțin negre, anunțarea apropierea zilei, deși întunericul era încă adânc. Venise clipa. Mulțimea amorțită de oameni în vie parcă. Grupurile prinseră viață. Loviturile de tam, tam strigătele și cântările reizbucniră. Venise ora când nefericita femeie trebuie să moară. Într-adevăr, Ușile pagodei se deschiseră, lăsând să scape afară o lumină mai vie. Mr. Fogg și Sir Francis Cromarty putură să zărească victima puternic luminată, pe care doi preoți o tărau afară. Li se păru chiar că, scuturându-și toropeala beției printr-un suprem instinct de conservare, nenorocita a încercat să scape din mâinile călăilor. Inima lui Sir Francis Cromarty zvăgni. Apucând cu o mișcare convulsivă mâna lui Filiasfog, Fogg, simție în pumnul acestuia un cuțit scos din teacă. În aceeași clipă, prin mulțime, trecu un freamăt. Tânăra femeie recăzuse întoropea la dată de hașiș. Ea trecu astfel printre fachirii care scoteau în urma ei strigăte rituale. Filiasfog Fogg, cu ai săi, se amestecarea în ultimele rânduri ale mulțimii și o urmară. După două minute sosire pe malul râului, unde se oprirea la mai puțin de 50 de pași de rugul pe care era întins leșul rajahului. În semi-întuneric văzură victima ca și neînsuflețită, întinsă lângă trupul soțului său. Pe urmă o torță se apropie de rug și lemnul, îmbibată de ulei, se aprinse cât ai clipi din ochi. În clipa aceea filiasfog, Fog, într-o pornire de nebunie generoasă, se repezi spre rug, dar Sir Francis Cromarty și călăuza îl opriră. El izbutise să se împingă în lături când scena se schimbă deodată. Un strigăt de groază se ridică din mulțimea care căzul la pământ înspăimântată. Bătrânul Rajah nu era mort, căci îl văzură ridicându-se deodată ca o fantomă, luând-o pe tânăra femeie în brațe și coborând de pe rug în mijlocul valurilor de fum, care îl făceau să semene cu o vedenie. Fachirii, gărzile, preoții, cuprinși de o groază neașteptată, Încremeniseră cu fața la pământ, neîndrăznind să ridice ochii și să privească această minune. Victima neînsuflățită era dusă de două brațe viguroase, care parcă nu-i simțeau greutatea. Mister Fogg și sor Francis Cromarty rămaseră în picioare. Parsul își înclinase capul, iar paspartul de bună seamă nu era mai puțin uimit decât ceilalți. Cel reînviat a ajuns la locul unde se aflau Mister Fogg și sor Francis Cromarty, le spuse scurt, s-o ștergem, căci paspartu era acela care se strecurase până la rug la adăpostul fumului gros. Paspartu era cel care, profitând de întunericul încă adânc, scosese pe tânăra femeie din ghearele morții. Paspartu era cel care, jucându-și rolul cu îndrăzneală și noroc, trecuse prin mijlocul mulțimiei înspăimântate. O clipă după aceea, toți patru dispărură în pădure și elefantul porni cu ei într-un trap grăbit. Însă strigăte, urlete și apoi un glonț care ți prin aer și găuri pălăria lui Filias Fogg, îi vestiră că și retlicul fusese descoperit. Într-adevăr, fumul risipindu-se pe rugule flăcări, se vedea limpede trupul bătrânului Rajah. Revenindu-și din spaimă, preoții își dăduseră seama că victima lor fusese răpită. Numai decât ei se repeziră spre pădure urmați de gărzi... Traseră o salvă, însă răpitorii fugeau repede și, după câteva clipe, se aflau dincolo de bătaia gloanțelor Capitolul și a săgenților. 14. În care filia Fog coboară minunata valea a gangelui, fără să-i dea prin minte să o admire. Îndrăzneța răpirei izbutise. Chiar după o oră, paspartu încă mai râdea de isprava sa. Soră Francis Cromarty îi strânsese mâna descurcărețului flăcău. Stăpânul său îi spusese... Bine, ceea ce în gura acestui gentleman echivala cu cea mai înaltă aprobare. La aceasta, Paspartu răspunsese că toată cinstirea se cuvenea stăpânului său. Din partea lui, el nu avusese decât o idee poznașă și acum râdea gândindu-se că el, Paspartu, fost gimnast, fost sergent de pompieri, fusese și rajah, un rajah bătrân îmbălsămat, văduvul unei femei încântătoare. Cât despre tânăra indiană, ea nu-și dăduse seama de cele întâmplate. Acum, învălită în pături de călătorie, se odihnea într-unul din coșurile așezate pe spinarea elefantului. Între timp, animalul, mânat de pars cu cea mai mare dibăcie, alerga repede prin pădurea încă învăluită de întuneric. O oră după ce pornise de la pagodă, se avânta pe o nemărginită câmpie. La ora șapte făcură popas. Tânăra femeie era mereu un nesimțire. Călăuza îi turnă pe gât câteva înghițituri de apă și de brandy, însă influența stupefiantelor avea să se mai prelungească încă o vreme. Sir Francis Cromarty, care cunoștea efectele beției produse de aburul hașișului, nu era câtuși de puțin neliniștit în privința ei. Însă dacă generalul nu-și făcea griji pentru sănătatea tinerei indiene, el se arătă mai puțin încrezător în ceea ce privea viitorul ei. El nu și-o să-i spună lui Filias Fogg că dacă Misauda rămânea în India, avea să cadă fără doar și poate în mâinile călăilor săi. Acești fanatici sunt răspândiți prin toată peninsula și, desigur, cu toată poliția engleză, ei ar fi izbutiți să pună din nou mâna pe victima lor, fie la Madras, fie la Bombei, fie la Calcuta. În sprijinul spuselor sale, soră Francis Cromarty amintea un fapt asemănător petrecut de curând. După părerea lui, tânăra femeie nu putea fi cu adevărat în siguranță decât părăsind India. Filias Fogg răspunse că va ține socoteală de aceste observații și că va lua hotărârile trebuitoare. Către ora 10 sosiră în gara al Aici reîncepea drumul de fier întrerupt de unde trenului îi trebuia mai puțin de o zi și o noapte ca să ajungă la Calcuta. Phileas Fogg avea să sosească deci la timp pentru a lua vaporul de Hong Kong, care nu pleca decât a doua zi, 25 octombrie, la prânz. O dusă pe femeie într-o încăpere a gării, Paspartu primi sarcina să cumpere pentru ea felurite lucruri de îmbrăcăminte, rochie, șal, blănuri și altele ce-ar mai găsi. Pentru asta stăpânul său îi deschise un credit nelimitat. Flacăul nostru plecă numai decât și început să bată străzile orașului. Allahabad este orașul lui Dumnezeu, unul dintre cele mai venerate orașe ale Indiei, datorită faptului că se află ridicat la confluența a două fluvii sacre, Gangele și Iumna, ale căror ape atrag pelerini din toată peninsula. Se știe că, după legendele lui Ramayana, Gangele izvorăște din cer, de unde, datorită lui Brahma, coboară pe pământ. Tot umblând după târguieli, Paspartu izbuti să cunoască repede orașul, o dinioară apărată de un fort măreț care astăzi este închisoare de stat. În acest oraș, odată industrial și comercial, nu mai găseai nici industrie, nici comerț. Servitorul lui Filias Fogg, care căuta zadarnic un magazin cu noutăți, ca și cum s-ar fi aflat pe Regent Street, la câțiva pași de Farmer Ed Company, nu găsi lucrurile trebuitoare decât la un telal, un bătrân evreu cu surgiu. Cumpără o roche de stofă scoțiană, o pelerină largă și o minunată haină de lutru, pe care plăti fără să-și obăie și cinci de lire, pe urmă se întoarse triunfător la gară. Misauda începea să-și vină în fire. Influența stupefiantelor pe care preoții de la pilaji, ele le să se risipea încetul cu încetul și frumoșii ei ochi își recâștiga întreaga lor blândețe specifică rasei. Când regele poet, Daul, cânte farmecele reginei din Ahmen Nagara, el zice astfel. Părul său lucios, pieptenat în două părți, încadrează liniile armonioase ale obrazului ei gingaș și alb, strălucind de neted și de proaspăt ceie. Sprâncenele ei de abanos au forma și vigoarea arcului lui Kama, zeul dragostei, și sub lungile ei gene de mătase în pupilele negre ale ochilor ei mari și limpezi, înnoată ca în lacurile sacre ale Himalaiei, răsfrângerile cele mai curate ale luminii cerești. Gingași, egal și albi, dinții ei strălucesc între buzele surăzătoare, ca de rouă în sânul abia deschis al florii de rodie. Urechile ei micuțe rotunjite deopotrivă, mâinile ei roze, piciorușile ei arcuite și gingașe, ca mugurii lotusului strălucesc cu sclipirile celor mai frumoase perle de ceilon, celor mai frumoase diamante de Golgonda. Mijlocul ei subțire și mlădiu pe care îl cuprins cu o mână, mărește în grație armonioasă arcuirea șoldurilor ei rotunde și bogăția sânului ei, unde tinerețea înflorită și întinde comorile cele mai desăvârșite și sub cutele mătăsoase ale tunicei sale, el pare a fi modelat în argint curat de mâna divina lui Vicva Karma, nemuritorul sculptor. Însă, lăsând la o parte toată această amplificare poetică, e de ajuns să spunem că Misauda, văduvara jahului din Bundelkund, era o femeie fermecătoare în întreaga acceptiune europeană a acestui cuvânt. Ea vorbea foarte curat limba engleză și călăuza nu exagerase câtuși de puțin, spunând că tânăra parsă fusese cu totul transformată prin educație. Între timp se apropia ora când trenul trebuia să plece din gara la Habad. Parsul aștepta. Mister Fogg îi plăti dreptul lui, așa cum fusese înțelegerea, fără să adauge un ban. Asta îl miră oarecum pe paspartu care știa tot ce datorează stăpânul său devotamentului acestei călăuze. Într-adevăr, parsul își pusese de bunăvoie viața în joc la pilajii și, dacă mai târziu hindușii dădeau de el, bietului om i-ar fi fost greu să scape de răzbunarea lor. Mai rămânea de asemenea chestiunea lui Chiunii. Ce aveau să facă ei acum cu un elefant cumpărat așa de scump? Însă, în această privință, Filias Fogg avea hotărârea gata luată. Băiete," îi spuse el călăuzei, ai fost săritor și credincios. Ți-am plătit munca, însă nu și devotamentul. Vrei elefantul acesta? E al tău." Ochii călăuzei luciră. Dar asta e o avere în voastră?" strigă el. Primește-o și încă îți mai rămân dator. S-a făcut, strigă paspartu. ia al prietene. chiuni este un animal dărs și curajos. Și apropiindu-se de elefant, îi întinse câteva bucăți de zahăr, îmbiindu-l. Ia, Chioni, ia de aici. Animalul scoase câteva mormăiel de mulțumire. Pe urma, înfășurându-și trompa în jurul mijlocului paspartu, îl ridică până la înălțimea capului. Câtuși de puțin speriat, flăcăul nostru mângâie cu duioșie animalul, care îl lăsă ușor pe pământ. Și la strângerea de trompa acestui, cum se cade chiunii, cum se cadele nostru flăcău, răspunse cu o viguroasă strângere de mână. Câteva clipe mai târziu, Philias Fogg, Sora Francis Cromarty și Paspartu, instalați într-un vagon confortabil în care Miss Auda avea locul cel mai bun, goneau cu toată viteza spre Benares. Acest oraș se afla la cel mult 80 de mile de Allahabad, distanță care fost răbătutea în două ore. În timpul drumului tânăra femeie își veni pe deplin în fire. Aburii adormitori se risipeau. Mare fumirarea ei să se găsească în tren, în acest compartiment, îmbrăcată în veșminte europene, în mijlocul unor călători cu totul necunoscuți. Mai întâi, însoțitorii ei se întrecure cu îngrijirile și o însufletire cu câteva picături de lichior. Pe urmă generalul îi povesti toată întâmplarea. El stăruia asupra devotamentului lui Filias Fogg, care nu șovăise să-și pune viața în joc pentru a o salva, și asupra deznodământului datorat îndrăzneței imaginația lui Paspartu. Mister Fogg îi lăsă să vorbească fără să scoate un cuvânt. Paspartu, nespus de rușinat, repeta într-una că asta nu merită atâta osteneală. Mi s-auda mulțumit salvatorilor săi cu căldură, mai mult prin lacrimi decât prin cuvinte. Frumoșii săi ochi fură mai bun interpreți ai recunoștinței decât buzele sale. Pe urma, ajungând cu gândul la scena sacrificiului și revăzând pământul Indiei unde o așteptau încă atâtea primeștii, fu cuprinsă de un tremur de groază. Dându-și seama ce se întâmplă în mintea ei și vrând să-i dea curaj, Filias Fogg se oferi de altminteri în termeni foarte reci să o conducă la Hong Kong, unde ea să rămână până ce întâmplarea va fi uitată. Tânăra femeie primi cu recunoștință. La Hong Kong, tocmai locuia o rudă de a sa, parsă ca și ea, unul din cei mai de negustori din acest oraș, care, deși se afla pe coastă chineză, era posesiune engleză. La douăsprezece și jumătate, trenul se opri în gara Benarez. După legendele brahmanice, orașul ocupă locul vechiului Kazi, care odinioară stătea suspendat în spațiu, între Zenit și Nadir, ca mormântul lui Mahomed. Însă, în această epocă mai realistă, Benarez, Atena Indiei, după spusele orientaliștilor, stătea foarte prozaic pe pământ, dându-i lui paspartu să zărească o clipă casele sale de cărămidă, colibele de nuiele, care îi dădeau o înfățișare nespus de tristă, fără nicio culoare locală. Aici trebuia să se oprească Sor Francis Cromarty. Trupele sale se aflau în tabără la câteva mile în nordul orașului. Generalul își luă, deci rămas bun de la filia sfog, dorindu-i toată izbânda și urându-i să reia această călătorie într-un fel mai puțin original, dar mai cu folos. Mister Fogg strânse ușor mâna tovarășului său de drum. Cuvintele de rămas bun rostite de auda fură mai călduroase. Ea nu avea să uite niciodată ceea ce-i datora lui sor Francis Cromarty. Cât despre paspartu, el a avut cinstea unei adevărate strângeri de mână din partea generalului. Foarte mișcat, flăcăul se întreba unde și când ar putea să arate devotamentul lui. Pe urmă se despărțiră. Pornind de la Benares, drumul de fier urma în parte Valea Gangelui. Timpul fiind destul de frumos, pe ferestrele vagonului se vedea priveliștea variată a Beharului, apoi munții acoperiți de verdeață, Lanuri de ors, de porumb și de grâu și lacuri pline cu crocodili verzui, sate bine îngrijite, păduri încă verzi. Câțiva elefanți și zebuși cu cocoașa mare se scăldau în apele fluviului sfânt. Cu toate că venirea toamnei făcea să fie frig, cete de hinduși, bărbați și femei se scăldau de asemenea îndeplinindu-și pios sfintele îndatoriri religioase. Acești credincioși dușmani învărșunați ai budismului sunt adepți ai religiei brahmanice, încarnată în trei persoane, Vișnu, divinitatea solară, Shiva, personificarea divină a forțelor naturii și Brahma, stăpânul suprem al preoților și legiuitorilor. Însă cu ce ochi or fi privit Brahma, Shiva și Vișnu, această indie britanizată, când vreun vapor trecea nechezând și tulburând apele sfințite ale Gangelui, sperind pescărușii care zburau pe deasupra valurilor, broaștele țestoase care mișunau pe mal și credincioșii înșirați de-a lungul țărmurilor. Toată această priveliște aluneca prin fața ochilor ca fulgerul, adesea unor de aburi albi ascunzându-i detaliile. Călătoria abia putură să întrezărească fortul de la Șunar, aflat la 20 de mile sud-est de Benares, foste fortăreața arajahilor din Behar, apoi... Gazepur și însemnatele lui fabrici de apă de trandafiri, mormântul lordului Cornwells, care se ridică pe țărmul stâng al Gangelui, orașul fortificat Buxar, Patna, mare centru industrial și comercial, unde se ține cel mai însemnat târg de opiu din India, apoi Mongir, oraș mai mult decât european, englezesc ca Manchesterul sau Birminghamul, Vestit prin turnătoriile lui de fier, fabricile de unelte și de arme albe și ale cărui coșuri înalte murdăresc cu fum negru cerului Brahma. Pe urmă se lăsă noaptea și trenul își continuă mersul cu toată viteza, însoțit de urletele scoase de tigri, urși și lupi care fugeau din fața locomotivei. Călătorii nu mai zăriră nimic din minunile Bengalului, nici Golgonda, nici Gourul în ruine, nici Murshedabad, care a fost o dinioară capitală, nici Burdvan, nici Huli, nici Chandernagor, acest colț francez pe teritoriul Indiei, unde Paspartu ar fi fost bucuros să revadă fluturând drapelul patriei sale. În sfârșit, la ora șapte dimineața, se aflau la Calcuta. Vaporul care pleca spre Hong Kong nu ridica ancora decât la ora 12, Filias Fogg avea deci cinci ceasuri înaintea lui. După planul întocmit de el, gentlemanul nostru trebuia să sosească în capitala Indiilor la 25 octombrie, 23 de zile după plecarea de la Londra, și el sosea în ziua fixată. Nu avea deci nici câștig, nici întârziere. Din nenorocire, cele două zile câștigate între Londra și Bombay fuseseră pierdute. Se știe cum, în timpul traversării peninsulei indiene, Însă putem bănui că lui Filias Fogg nu-i părea rău 15, în care sacul cu bancnote se ușurează de alte câteva mii de lire. Trenul se oprise în gară. Paspartu coborâ primul, urmat de Mr. Fogg, care îi ajută tinerei sale însoțitoare să pună piciorul pe peron. El socotea să se îndrepte direct către vaporul de Hong Kong ca să o instaleze cât mai bine pe Misauda, pe care nu voia să o lase singură atâta timp cât se mai afla încă în această țară așa de deprimeștioasă pentru ea. În clipa când ieșea din gară, un polițai se apropie de el și îl întrebă. Domnul Filias Fogg, eu sunt. Omul acesta este servitorul dumneavoastră?" Continuă polițaiul, arătând spre paspartum. Da. Bine voiți să mă urmați amândoi." Mr. Fogg nu făcu nicio mișcare care ar fi putut să arate cea mai mică surpriză. Acest agent era un reprezentant al legii și pentru orice engleză legea este sfântă. Paspartou, în schimb, cu obiceiurile lui franțuzești, vrut să discute, însă polițaiul îl atinse cu bastonul, iar stăpânul său îi făcu semn să se supună. Doamna poate să meargă cu noi?" întrebă Mr. Fogg. Poate." Polițaiul îi conduse pe cei trei spre un palchigari, un fel de trăsură cu patru roți, cu patru locuri, trasă de doi cai. Porniră. În timpul drumului care dură vreo douăzeci de minute, nimeni nu scoase un cuvânt. Trăsura străbătu mai întâi orașul negru, cu străzi strâmte, mărginite de bordeie păcătoase, în care mișuna o populație cosmopolită, murdară și zdrânțăroasă. Pe urmă intră în orașul european, înveselit de case de cărămidă, umbrit de cocotieri care cu toată ora timpuriei era plin de călăreți eleganți și de trăsuri luxoase. Palchigariul se oprie în fața unei clădiri simple ca aparență, care însă nu făcea impresia să fie o locuință obișnuită. Polițaiul își dădu prizonierii jos, puteau fi numiți într-adevăr astfel, și duse într-o încăpere cu gratii la ferestre, unde le spuse... La ora opt și jumătate veți apărea în fața judecătorului Obadiah. Pe urmă ieși și încuie ușa. Poftim! Ne-au prins! strigă paspartu, prăbușindu-se pe un scaun. Misauda se întoarse repede spre Mr. Fogg și îi spuse cu o voce în care încerca zadarnic să-și ascundă tulburarea. Domnule, trebuie să mă părăsești, din cauza mea sunteți urmăriți, fiindcă m-ați salvat! Phileas Fogg se mulțumi să răspundă că asta nu era cu putință. Urmărit fiindcă împiedicase o nelegiuire, inadmisibil. Cum ar fi îndrăznit reclamanții să se prezinte în fața judecătorului? Era o neînțelegere la mijloc. Apoi Mr. Fogg adăugă că în niciun caz nu o va părăsi, ci o va conduce la Hong Kong. Dar vaporul pleacă la ora 12," observă Paspartu. Vom fi pe bord înainte de ora 12." Răspunse simplu netulburatul gentleman. Această afirmație fusese făcută cu atâta hotărâre, încât pe fu nevoit să și zică în sinea lui: Grace, asta e sigur. Înainte de ora 12 o să fim pe bord.” Totuși, el nu era liniștit pe deplin. La ora 8 și jumătate ușa se deschise. Polițaiul se ivi din nou și îi conduse prizonierii în încăperea vecină. Aceasta era o sală de ședințe, plină de pe acum de un public destul de numeros, alcătuit din europeni și băștinași. Mr. Fogg, auda și Paspartu se așezară pe o bancă în fața jilțurilor rezervate pentru magistrați și grefieri. Magistratul, judecătorul Obadiah, intra aproape numai decât urmat de grefier. Era un om voluminos și rotofei. El luă o peruca atârnată într-un cui și o puse pe cap cu îndemânare și începu. Prima apricină, însă, îndată își duse mâna la cap. Hei, asta nu-i peruca mea! Așa e, domnule Obadiah, e a mea! Dragă, domnule Oysterpuff, cum mai vrea dumneata ca un judecător să poată da o sentință dreaptă cu peruca unui grefier? Perucile fură schimbate. În timpul acestor pregătiri, Paspartu fierbea de nerăbdare, căci, acul marelui orologii din sala de ședințe îi se părea că merge înspăimântător de repede pe cadran. Prima pricină, reîncepu judecătorul Obadiah. Filias Fogg, strigă grefierul Oesterpuff. Aici, răspunse Mr. Fogg. Paspartu, prezent. Bine, făcu judecătorul Obadiah. Acuzați, de două zile toți sunteți așteptați, pândiți la toate trenurile de bombei. Dar de ce suntem acuzați? strigă paspartu pierzându-și răbdarea. O să afli îndată, răspunse judecătorul. Domnule, interveni atunci Mister Fogg, sunt cetățean englez și am dreptul să-a purtat cineva necuvincios, întrebă Mister Obadiah. Câtuși de puțin. Bine, să intre reclamanții. La ordinul judecătorului se deschise o ușă și un aprod introduce în sală trei preoți hinduși. Asta era, murmură Paspartu. Sunt păcătoșii ăia care voiau să o ardă de vie pe tânăra noastră cu coană. Preoții rămaseră în picioare în fața judecătorului, în timp ce grefierul cita cu tare o plângere de sacrilegiu, îndreptată contra individului Filias Fogg și servitorul său, acuzați de a fi violat un loc sfințit de religia brahmanică. Ai auzit?" îl întrebă judecătorul pe Filias Fogg. Da, domnule, și mărturisesc că așa e!" răspunse acuzatul uitându-se la ceas. Ah, mărturisești?" Marturisesc și aștept ca acești trei preoți să mărturisească la rândul lor ce voiau să facă la pagoda din pilajii. Preoții se uitară unul la altul, părând că nu înțeleg nimic din cuvintele acuzatului. Așa e, strigă valnic Paspartu. La pagoda din pilajii unde voiau să ardă victima. Preoții căscară iară ochii în vreme ce pe echipul judecătorului Obadiah, se citeau adâncă uimire. Ce victimă? întrebă el. Pe cine să ardă?" În plin Bombay?" Bombay?" strigă Paspartu. Fără îndoială, nu e vorba de pagoda din Pilaji, ci de pagoda Malebar Hill din Bombay." Și, ca dovadă, iată încălțămintea profanatorului," adăugă grefierul, punând pe biroul său o pereche de pantofi. Pantofii mei!" exclamă Paspartu, care, surprins la culme, nu putu să-și oprească acest strigăt involuntar. E ușor de ghicit confuzia care se petrecuse în mintea stăpânului și a servitorului. Ei uitaseră întâmplarea de la bombei și tocmai întâmplarea aceea îi aducea acum în fața magistratului din Calcuta. Într-adevăr, agentul fix înțelesese tot ce avea de câștigat din această nenorocită întâmplare. Întârziindu-și plecarea cu 12 ore, el se făcuse povățuitorul preoților de la Malebar Hill și le făgăduise însemnate despăgubiri, știind că guvernamentul englez era foarte sever în cazul unor asemenea delicte. Pe urmă, cu trenul următor, îi pusese pe urmele profanatorilor. Însă, datorită timpului folosit cu eliberarea tinerei văduve, fix și hindușii, sosiseră la Calcuta înaintea lui Filias Fogg și a servitorului său, pe care magistrații înștiințați prin depeșă trebuiau să-i aresteze la coborârea din tren. Gândiți-vă la dezamăgirea lui Fix când află că omul său nu sosise încă în capitala Indiei. El fu nevoit să creadă că hoțul, oprindu-se într-una din gările de pe parcurs, se refugiase în provinciile de miază noapte. 24 de ore agentul pândie în gară într-o neliniște de moarte. Mare fu, deci bucuria sa când în dimineața aceea își văzu omul coborând din tren în a unei tinere femei a cărei prezență cei drept nu putea să-și o explice. Numai decât trimise un polițai să-l aresteze și iată cum Mr. Fogg, paspartu și văduva rajahului din Bundelkund, ajunserea în fața judecătorului Obadiah. Dacă paspartu ar fi fost mai puțin preocupat de necazul său, ar fi putut să zărească într-un colț al sălii de ședință pe detectiv, care urmărea dezbaterile cu un interes ușor de înțeles, căci și la Calcuta, ca la Bombei și Suez, nu avea încă mandatul de arestare. Între timp, judecătorul Obadia luase act de mărturisire lui Paspartu, care ar fi dat tot ce avea ca să-și poată retrage imprudentele cuvinte. Deci faptele sunt mărturisite, zise judecătorul. Mărturisite, răspunse rece Mr. Fogg. Având în vedere, începu omul dreptății, că legile englezești înțeleg să proteguiască egal și riguros toate religiile populațiilor din India, delictul fiind mărturisit de individul Paspartu, care recunoaște de a fi violat cu piciorul profanator lespezile pagodei Malebar Hill din Bombay, în ziua de 20 octombrie, condamnăm pe numitul Paspartu la 15 zile închisoare și la o amendă de 300 de lire. 300 de lire, strigă paspartu, pe care nu-l impresionase cu adevărat decât amenda. Tăcere, făcua aprodul cu un glas chelălăitor. Judecătorul Obadiah continuă. Și având în vedere că nu există probă materială precum că servitorul și stăpânul n-ar fi fost de comun acord, că în orice caz cel din urmă trebuie să răspundă de faptele și de gesturile unui servitor aflat în slujba sa... Reținem pe numitul Filias Fog și îl condamnăm la 8 zile închisoare și 150 de lire amendă. Grefier, strigă pricina următoare. În colțul său, fix încerca o mulțumire de nedescris. Filias Fogg reținut 8 zile la Calcuta. Asta însemna mai mult decât era nevoie ca mandatul de arestare să aibă timp să sosească. Paspartu era năuc. Condamnarea rostită de judecător îl ruina pe stăpânul său. Un rămășac de douăzeci de mii de lire pierdut și asta numai fiindcă el, ca un gură cască ce era, intrase în blestemată aceea de pagodă. Filia Fog la fel de stăpân pe el ca și cum această condamnare nu l-ar fi privit, nici măcar nu încruntase sprâncenele. Însă în clipa când grefierul striga o altă pricină, el se ridică și zise, ofer cauțiune!" E dreptul dumitale, răspunse judecătorul. Fix simți rece în spinare, însă își venie în fire când îl auzi pe judecător că, având în vedere calitatea de străină a lui Filias Fogg și a servitorului său, fixează cauțiunea la uriașa sumă de o mie de lire pentru fiecare. Două de lire trebuia să-l coste pe Mr. Fogg dacă voia să nu și spășească pedeapsa numai decât. Plătesc," vesti gentlemanul și scoase din sacul aflat asupra lui Paspartu un teanc de bancnote, pe care le puse pe biroul grefierului. — Acești bani vă vor fi înapoiați la ieșirea din închisoare, zise judecătorul. Până atunci sunteți liberi pe cauțiune. — Să mergem, îi porunci filiasfog Fogg, servitorului său. — Dar cel puțin să-mi dea înapoi pantofii, strigă Paspartu cu o mișcare de furie. dorința ai fost îndeplinită. Da, știu că sunt scumpi," murmură el, peste o mie de lire fiecare, și unde mai pui că mă strâng?" Și bravul nostru flăcău cu o înfățișare jalnică, porni după Mr. Fogg care oferise brațul tinerei femei. Fix mai spera că hoțul său nu se va îndura să piardă cele două mii de lire și că își va face zilele de închisoare. Porni deci pe urmele lui Fogg. Acesta chema o trăsură în care se urcă numai decât cu Miss Auda și cu Paspartu. Detectivul o, -o la fugă după ei și curând îi văzu oprindu-se pe unul din cheiurile portului. Rangun era ancorat în radă la o jumătate de milă cu pavilionul de plecare la Catarg. Suna ora 11. Mr. Fogg era în câștig cu 60 de minute. Fix se uită la el cum cobora din trăsură și se urca într-o barcă împreună cu Misauda și servitorul său. Pleacă a furisitul!" strigă detectivul, bătând cu piciorul în pământ. Două mii de lire aruncate în vânt! Risipitor ca un hoț! Ah, dacă trebuie am să-l urmăresc până la capătul pământului, numai că, după cum cheltuiește, toți banii furați au să se ducă dracului!" Inspectorul de poliție era îndreptățit să gândească astfel. Într-adevăr, de când părăsise Londra, filia sfog semănase pe drum mai mult de 5.000 de lire, atât pentru cheltuiel de călătorie, cât și pentru prime, pentru cumpărarea elefantului, pentru cauțiune și amenzi și astfel procentele din suma recuperată, făgăduite detectivilor Capitolul 16, 16 în care fix n-are deloc aerul să cunoască faptele despre care i se vorbește. Rangun, unul din vasele de pasageri ale companiei peninsulare și orientale, folosit de serviciul mărilor chinei și japoniei, era un vapor de fier cu elice cu un deplasament brut de 1770 de tone și cu o forță nominală de 400 de cai. El egala în viteză Mongolia, nu însă și în confort. Astfel, misauda nu fost instalată așa de bine pe cât ar fi dorit filias Fog. Dar la urma urmelor nu era vorba decât de o călătorie de 3500 de mile, adică de 11 până la 12 zile, și tânăra femeie nu părea pretențioasă. În primele zile ale navigației, Misauda și Filias Fog se cunoscură mai bine. De câte ori avea prilejul, ea îi arăta cea mai vie recunoștință. Flegmaticul gentleman o asculta cu deplină răceală, cel puțin în aparență, fără ca o intonație, un gest, să arate din partea sa cea mai mică tulburare. Avea grijă ca tânăra femeie să nu ducă lipsă de nimic, o vizita regulat la anumite ore, dacă nu se vorbească, cel puțin să o asculte. Îndeplinea față de ea îndatoririle celei mai stricte politeți, însă cu grația ciudată a unui automat ale cărui mișcări ar fi combinate anume în acest scop. Mi s nu mai știa ce să creadă, însă paspartul ălă cum oarecum asupra neobișnuitei firi a stăpânului său. El îi vorbi despre rămășagul care îl mâna pe acest gentleman în jurul pământului. Tânăra femeie surâse, dar la urma urmei el îi salvase viața și ea nu putea să-l privească pe salvatorul ei decât prin prisma recunoștinței. Misauda confirma cele spuse de călăuza hindusă despre mișcătoarea ei poveste. Aparținea într-adevăr acelei rase socotită cea din printre celelalte rase indigene. Mulți negustori, parși, făcuseră mare averi în Indii cu comerțul de bumbac. Unul dintre ei, Sir James Boy, fusese înobilat de guvernamentul englez și Misauda era înrudită cu acest bogat personaj care locuia la bombei. Iana dăjduia să găsească la Hong Kong pe un văr lui sor Ejei Boi, onorabilul Ejei, dar oare avea să-i ofere el adăpost și sprijin? Asta nu putea să știe. Mr. Fogg îi răspunse că nu trebuie să-și facă griji, căci totul se va aranja matematic. Chiar acesta era cuvântul lui. Oare înțelegea tânăra femeie acest oribil adverb? Nu se știe. Totuși ochii ei mari priviră adânc în ochii lui ochii ei mari limpezi ca lacurile sacre ale Himalaiei. Însă, neînduplecatul fog, mai țeapăn ca niciodată, nu părea câtuși de puțin omul care să se arunce într-un asemenea lac. Prima parte a călătoriei se desfășura în cele mai bune condiții. Vremea era blândă. Întreaga această parte a imensului golf pe care marinarii îl numesc Poarta Bengalului fu prielnică navigației. Rangun... Ajungse curând la insula Andamana Mare, cea mai însemnată insulă din grupul Andamanelor, al cărei pitoresc pisc, montos, sedl, Peak, se arată din depărtare navigatorilor. Trecură foarte aproape de coastă, dar sălbaticii papuași nu se arătau de fel. Aceste ființe, deși aflate pe treapta cea mai de jos a civilizației, au fost totuși pe nedrept socotite antropofage. Priveliștea insulelor e încântătoare. În primul plan, se întind nesfârșite păduri de palmieri, de bambuși, de nucușoară, de tec, cu mimoze uriașe și cu ferigi arborescente, iar în spatele lor se înalță siluetele elegante ale munților. Pe țărmuri mișună cu miile, acele prețuite rândunele de mare, ale căror cuiburi alcătuiesc un fel de mâncare foarte gustoasă în Imperiul Ceresc. Însă această priveliște cu aspecte atât de felurite, oferită de grupul andamanelor, se pierdu repede și Rangoon se îndreptă cu viteză spre strâmtoarea Malaca, de unde urma să pătrundă în mările Chinei. Dar ce făcea în timpul acesta inspectorul fix, pe care o întâmplare atât de nenorocită îl silise să pornească în jurul lumii? La plecarea din Calcuta, după ce lăsase instrucțiuni ca mandatul de arestare dacă sosea în sfârșit să-i fie trimis la Hong Kong, el izbutise să se îmbarce pe Rangoon, fără ca paspartu să-l vadă și spera să rămână așa nevăzut până la sfârșitul călătoriei. Într-adevăr, dacă ar fi dat nas în nas cu tânărul iar i-ar fi fost greu să-i explice de ce se găsea pe bord, fără să trezească bănuielile acestuia care îl știa la bombei. Însă inspectorului îi fu dat să reînnoiască vechea lui cunoștință cu flăcăul nostru prin însăși logica împrejurărilor. Cum anume vom vedea. Toate speranțele, toate dorințele lui fix erau legate acum de un singur punct din lume, Hong Kong, căci la Singapore vaporul se oprea prea puțin spre a-i da timp să opereze acolo. Deci la Hong Kong trebuia negreșit să-și aresteze hoțul, căci de nu, acesta îi scăpa fără speranța de a-l mai putea prinde vreodată. Într-adevăr, Hong Kong era ultimul teritoriu englez pe care putea să-l mai întâlnească în drum. De acolo înainte... China, Japonia, America îi ofereau una de post aproape siguri individului fog. Dacă la Hong Kong găsea în sfârșit mandatul de arestare, care desigur venea pe urma lui, Fix avea să-și aresteze răufăcătorul și să-l dea pe mâna poliției locale, fără nicio greutate. Însă, dincolo de acest oraș, un simplu mandat de arestare nu mai era de ajuns. Ar fi trebuit un act de extradare. De aci, întârzieri, încetineli, piedici de toate felurile, de care pungașul putea să se folosească pentru a scăpa definitiv. În cazul când nu putea să facă nimic la Hong Kong, i-ar fi fost foarte greu, dacă nu chiar imposibil, să mai întreprindă ceva cu oarecare șanse de izbândă. Deci, își spunea fix în timpul lungilor ore pe care le petrecea în cabina sa, deci sau găsesc mandatul la Hong Kong și atunci îl arestez, sau nu-l găsesc și atunci trebuie să fac totul pentru a întârzia plecarea hoțului. N-am izbutit la bombei, n-am izbutit la Calcuta. Dacă nu izbutesc nici aici, îmi pierd reputația. Prin urmare, trebuie să izbutesc cu orice preț. Dar ce mijloace să folosesc la nevoie ca să întârzi plecarea blestematului de fog? Ca ultima soluție, fix era hotărât să împărtășească totul lui Paspartu, arătându-i în slujba cu era, căci, de bună seamă, tânărul franțuz nu putea fi complicele stăpânului său. Astfel, murit și temându-se să nu o pățească și el, nu mai încape îndoială că paspartu ar fi trecut de partea lui fix. Însă aceasta era o cale primejdioasă care nu trebuia luată decât în clipa când toate celelalte ar fi fost pierdute, căci un singur cuvânt suflat de paspartu stăpânului ar fi compromis totul definitiv. După cum se vede, inspectorul de poliție se afla în mare încurcătură când, deodată, prezența tinerei Misauda pe bord, alături de Filias Fogg, îi deschise noi perspective. Cine era această femeie? Ce concurs de împrejurări o adusese în preajma lui Fogg? Era limpede că nu putuse să o întâlnească decât între bombe și Calcuta. Însă, în ce loc al peninsulei? Și o întâlnise numai din întâmplare sau, din potrivă, el întreprinsese călătoria de-a lungul Indiei numai pentru a întâlni această ființă încântătoare, căci era într-adevăr încântătoare. Fix o văzuse doar în sala de ședință a tribunalului din Calcuta. E ușor de înțeles cât era de intrigat inspectorul de poliție. El se întreba dacă nu era vorba cumva de o răpire criminală. Da, asta trebuie să fie." Ideea ei se înfipse în creier și el își dădu seama ce foloase putea trage din asemenea împrejurare. Fie că era măritată sau nu, tânăra femeie fusese răpită. Și la Hong Kong, faptul acesta putea să-i creeze răpitorului încurcături din care să nu mai iasă cu ajutorul banilor. Însă nu trebuia să aștepte sosirea lor la Hong Kong. Fog avea prostul obicei să sară dintr-un vapor în altul, și înainte ca lucrurile să fie puse la cale, el ar fi putut să ajungă departe. Era important, deci, să vestească autoritățile engleze și să le semnaleze sosirea, ceea ce se putea face ușor, deoarece Rangoon avea oprire la Singapore, iar de aici exista o legătură telegrafică cu coasta chineză. Totuși, pentru a putea lucra în mai multă siguranță, fix se hotărâ să li scodească pe paspartul înainte de a întreprinde ceva. Știa că pe flăcăul acesta nu era prea greu să-l tragi de limbă, așa că socoti potrivit să iasă la lumină și să-i țină calea. Nu mai avea timp de pierdut. Era în 31 octombrie și a doua zi Rangun urma să sosească la Singapore. Deci, în ziua aceea ieșind din cabină, fix se urcă pe punte cu gândul să se apropie el cel din de paspartu, arătând firește cea mai mare surpriză. Tânărul franțuz se plimba la prova, când inspectorul se repezi spre el strigând. Dumneata pe rângul?" Domnul fix pe bord!" exclamă la rândul său, paspartu nespus de uimit, recunoscând pe tovarășul său de călătorie de pe Mongolia. iată uite uită! Vă las la bombe și vă găsesc în drum spre Hong Kong. Ce, faceți și dumneavoastră ocolul pământului?" Nu, nu!" răspunse fix. Cred că am să mă opresc la Hong Kong cel puțin câteva zile. Ah, făcu servitorul lui Filias Fogg, cuprins de uimire. Dar cum de nu v-am văzut pe bord până acum? Mi-a fost rău pe cinstea mea, un fel de rău de mare. Am stat întins în cabină. Golful Bengal nu mi-a priit la fel de bine ca Oceanul Indian. Și stăpânul dumitale, tale, Phileas Fogg, cum se simte?» Cum nu se poate mai bine și mereu la fel de punctual cu planul lui de călătorie. Nici o zi întârziere. Ah, domnule fix, nici nu știți, acum avem cu noi o cucoană tânără." O cucoană tânără?" se miră inspectorul, ca și când n-ar fi înțeles nimic din ce i se spunea. Firește, paspartul nu trebuia zgândărit mai mult ca să-l pună la curent cu toată istoria." El îi povesti întâmplarea de la pagoda din Bombei, cumpărarea elefantului cu 2000 de lire, istoria cu sati, răpirea udei, condamnarea suferită la tribunalul din Calcuta și eliberarea pe cauțiune. Fix, care cunoștea partea din urma acestor întâmplări, se făcea că nu știe nimic și paspartu se lăsă furat de farmecul povestirii aventurilor sale, de vreme ce se afla în fața unui ascultător care îi arăta atâta interes. Dar în sfârșit, întrebă detectivul, ce are de gând stăpânul dumitale cu această doamnă? Vrea să o ducă în Europa?" Nu, domnule Fix, nu. O vom da pur și simplu în grija unei rudea sale, negustor bogat din Hong Kong." Nimic de făcut," își zise urmăritorul, ascunzându-și dezamăgirea. Apoi continuă cu glas tare. Un pahar de gin, domnule Paspartu." Bucuros, domnule Fix." Îmi pare bine că putem ciocni în cinstea Așa, întâlnirii noastre în pe în care e vorba de unele și de altele în timpul traversării de la Singapore la Hong Kong. Din ziua aceea, și fix se întâlnire foarte des, însă agentul rămânea rezervat, neîncercând câtuși de puțin să-l tragă de limbă pe celălalt. Pe Mr. Fogg îl zări numai de câteva ori în marele salon al vaporului, unde el venea cu plăcere fie spre a-i ține tovărășie doamnei Auda, fie ca să joace uiste după obiceiul său neschimbat. Cât despre paspartu, acesta a începuse să se gândească în mod foarte serios la ciudata întâmplare care îl scotea încă odată pe fix în calea stăpânului său. Într-adevăr, asta ar fi putut cel puțin să te mire. Gentlemanul, foarte binevoitor și fără îndoială foarte îndatoritor, pe care îl întâlnise prima oară la Suez, care se îmbarcase pe Mongolia, care debarcase la Bombei, unde urma să rămână, pe care apoi îl regăsise pe Rangun, îndreptându-se spre Hong Kong, într-un cuvânt, urmând pas cu pas drumul lui Filias Fogg, putea să-ți dea de gândit. Era o coincidență cel puțin ciudată. Ce urmărea acest om? Paspartu ar fi făcut prin soare pe papucii săi, păstrați cu mare grijă, că fix va părăsi Hong Kongul odată cu ei și probabil cu același vapor. Dar flăcăul nostru ar fi putut să-și bată capul un secol și tot n-ar fi bănuit ce misiune avea agentul. El nu și-ar fi închipuit pentru nimic în lume că filia sfog era afilat în jurul globului pământesc ca un hoț de rând. Dar cum stă în firea omenească să dea o explicație la toate, iată în ce fel interpretă paspartu, iluminat deodată, prezența stăruitoare a lui fix, și cei drept, interpretarea lui era foarte plauzibilă. După el, fix nu era și nu putea fi decât un agent trimis pe urmele lui Filias Fogg, de către colegii săi de la Reform Club, spre a constata că această călătorie se desfășura după toate regulile în jurul lumii, urmând drumul hotărât. E limpede, e limpede," își zicea într un cinstitul flăcău, mândru din calea afară de istețimea sa. E un spion pe care gentlemanii aceia l-au pus pe urmele noastre. Asta nu e demn." Să urmărească printr-un agent un om așa de cinstit, așa de curat ca Mr. Fogg. Ah, domnilor de la Reform Club, asta o să vă coste scump. Deși încântat de descoperire, Paspartu hotărî totuși să nu-i spună nimic stăpânului, temându-se că acesta să nu se simtă jignit de neîncrederea adversarilor săi. Însă el își făgădui ca la primul prilej să-și bate joc de fix, luându-l pe departe și îi firește, fără să se dea de gol. Miercuri 30 octombrie, după amiază, Rangun intră în strâmtoarea Malaca, care desparte peninsula cu același nume, de Sumatra. Insulițe muntoase cu povărnișuri foarte abrupte, toate foarte pitorești, ascundeau călătorilor priveliștea Marei Insule. A doua zi la ora 4 dimineața, cu un câștig de 12 ore față de orariul reglementar, vaporul se oprea la Singapore spre a-și împrospăta provizia de cărbuni. După ce înscrise acest câștig în coloana respectivă din carnetul său, Phileas Fog coborâ de data asta pe uscat însoțind-o pe Misauda, care își arătase dorința de a se plimba câteva ore. Fix căruia orice acțiune a lui foghi se părea suspectă, îl urmări din umbră. Cât despre Paspartu, care râdea in peto, văzând manevrele agentului, se duse să facă obișnuitele târguieli. Insula Singapore nu este nici mare, nici de un aspect impunător. Deși nu are munți, adică profil, este totuși încântătoare în micimea ei, căci înfățișează un adevărat parc întretăiat de frumoase alei. Un echipaj arătos, tras de acei elefanți caia duși din noua Olandă, transportă pe Misauda și Mr. Fogg în mijlocul desișurilor de palmieri cu frunzele strălucitoare și de arbori de ușoare. Cuișoarele luând naștere din însuși mugurul florii. Acolo tufele de piper țin locul gardurilor de mărăcini spinoși de pe câmpiile europene. Arborii de pâine și ferigile cu ramurile lor superbe dau un aspect variat acestei regiuni tropicale, iar perii tămâioși cu frunzișul lucios umplu aerul de miresme pătrunzătoare. În păduri un cete de maimuțe viuae schimonosindu-se, și poate că în junglă nu lipseau tigrii. Celor care s-ar mira auzind că aceste teribile carnasiere n-au fost nimicite pe o insulă atât de mică, le vom răspunde că ele vin necontenit din peninsula Malaca, trecând strâmtoarea în not. După o plimbare de două ore, Misauda și însoțitorul ei, care privea puțin fără să vadă nimic, se întoarseră în oraș, întinsă în grămădire de case greoaie și turtite, înconjurate de fermecătoare grădini, unde cresc mangustani, ananași și cele mai minunate fructe din lume. La ora 10 se întoarse de la vapor fără îndoială urmăriți tot timpul de inspectorul fix, care trebuise să ia și el o trăsură. Gaspartu îi aștepta pe punte. Istețul Flăcău cumpărase câteva duzini de manguste, fruct de marimea unui măr mijlociu, cu coaja aproape neagră în afară, iar înăuntru de un roșu strălucitor și al cărui miez alb, topindu-se în gură, dă adevăraților cunoscători o plăcere fără margini. Paspartu se simți fericit să le ofere doamnei Auda, care îi mulțumi cu multă grație. La ora 11, Rangun, terminând cu încărcatul cărbunilor, își desfăcu legăturile și câteva ore mai târziu munții ai peninsulei Malaca, ale căror păduri adăpostesc cei mai frumoși tigri de pe pământ, piereau din ochii călătorilor. De la Singapore până la insula Hong Kong, mic teritoriu englez în apropierea coastei chineze, sunt aproximativ 1300 de mile. Phileas Fogg avea interesul să le străbată în cel mult șase zile spre a prinde la Hong Kong vaporul care urma să plece la 6 noiembrie către Yokohama, unul din principalele porturi ale Japoniei. Rangun era foarte încărcat. La Singapore se îmbarcase multă lume, hinduși, ceilonezi, chinezi, malaiezi, portughezi, dintre care cei mai mulți călătoreau pe punte. Timpul, destul de frumos până atunci, se schimbă odată cu intrarea lunii în ultimul pătrar. Marea era agitată. Vântul sufla uneori foarte puternic, însă, din fericire, de la sud-est, ceea ce ajuta mersul vaporului. Când era cu putință, capitanul ridica și pânzele. Rângun, cu grimentul lui de bric, naviga adesea cu cele două vele mari și cu trinca și, sub dubla acțiunea aburului și vântului viteza lui creștea. În felul acesta trecură de-a lungul coastelor Anamului și Cochintinei, pe o mare cu valuri scurte și adesea foarte obositoare. Însă vina nu era atât a mării cât a vaporului care prilejui călătorilor mari ajunsuri. Cei mai mulți dintre ei chiar îmbolnăvindu-se Într-adevăr, vasele companiei peninsulare, care deservesc mările Chinei, au un serios defect de construcție Raportul între pescajul lor maxim cu încărcătură și rezerva de flotabilitate a fost rău calculat, din care pricină ele au o slabă rezistență pe mare Compartimentele în care să nu pătrundă apa sunt de asemenea neîndestulătoare ca să întrebuințăm un cuvânt marinăresc, vasele acestea sunt înecate și, ca urmare, e de ajuns să ajungă pe bord câteva pachete de valuri, ca să-și modifice întreaga aliură. Astfel, ele se dovedesc mult mai prejos, dacă nu prin mașini și prin căldări, cel puțin prin construcția corpului, decât tipurile de vapoare franceze. În timp ce acestea din urmă pot, după calculele inginerilor, să reziste la o încărcătură de apă egală cu propria lor greutate, fără să se scufunde, vasele companiei peninsulare, Golgonda Coreea și, în sfârșit, Rangoon, s-ar duce la fund dacă ar îmbarca abia a șasea parte din greutatea lor. Deci, pe timp rău, e necesar să se ia serioase măsuri de prevedere. Uneori trebuie să se țină prova în vânt, reducând la minimum turația mașinilor. Era o pierdere de timp care părea să nu-l supere câtuși de puțin pe Phileas Fogg, dar care pe paspartul îl scotea din fire. El învinuia atunci pe capitan, pe șeful mecanic, compania, și îi dădea dracului pe toți cei ce încurcă treaba cu transporturile de călători. Poate că becul de gaz care continua să ardă pe socoteala lui în casa din Seville Row, contribuia destul de mult la această nerăbdare. Deci ești foarte grăbit să ajungi la Hong Kong," observă într-o zi detectivul. Foarte grăbit," răspunse Paspartu. Crezi că Mr. Fogg se grăbește să prindă vaporul de Yokohama?" Grozav se grăbește." Prin urmare, acum crezi în această neobișnuită călătorie în jurul lumii?" Bineînțeles. Dumneavoastră nu credeți, domnule Fix?" Eu? Eu nu cred." Glumeți mai sunteți, răspunse Paspartu, făcându-i cu ochiul. Pe agent vorba aceasta al puse pe gânduri. Se simțea neliniștit fără să-și dea seama de ce. Oare franțuzul îl mirosise? Nu mai știa ce să creadă. Însă cum ar fi putut Paspartu să afle calitatea lui de detectiv, care era un secret? Și totuși, vorbindu-i așa, nu mai încăpea îndoială că franțuzul avea un gând ascuns. Ba, în altă zi se întâmplă că flăcăul nostru să meargă chiar și mai departe, împotriva voinței lui, însă acum nu mai putea să-și țină gura. Și cum adică, domnule Fix?" întrebă el pe un ton plin de șiretenie. Odată ajunși la Hong Kong, o să avem nefericirea să ne despărțim?" Păi de... nu știu," răspunse Fix foarte încurcat. Poate că... ah! Dacă ne-ați însoțit mai departe, aș fi foarte fericit." Ce naiba, un agent al companiei peninsulare nu să se oprească în drum. Spuneți că mergeți până la bombei și ia câteva ajunse ajuns în China. America nu-i departe și din America, în Europa, nu mai e decât un pas." Fix îl privi cu luarea aminte pe tânărul franțuz, care avea chipul cel mai fermecător din lume și își dădu o steneală să râdă odată cu el. Însă paspartu, acum în vervă, continuă întrebându-l dacă câștiga mult cu meseria asta. Da și nu," răspunse fix, fără să clipească. Când mai bine, când mai rău? Dar înțelegeți că nu călătoresc pe cheltuia la mea." A, de asta sunt sigur," strigă paspartul râzând din toată inima. După aceste conversații, fix se duse în cabina sa și căzu pe gânduri. Fără îndoială fusese descoperit. Într-un fel sau într-altul, franțuzul aflase că era detectiv. Dar oare îl vestise pe stăpânul său? Ce rol juca el aici? Era complice sau nu? Oare treaba era descoperită și deci pierdută? Agentul petrecu câteva ore grele, aci socotind totul pierdut, aci trăgând nădejdea că fog nu bănuia nimic, dar și într-un caz și în altul, neștiind ce hotărâre să ia. Totuși încetul cu încetul creierul îi se limpezi și el se hotărâ să vorbească pe față cu servitorul. Dacă la Hong Kong nu avea condițiile dorite pentru a-l aresta pe fog, iar acesta se pregătea să părăsească de data asta definitiv teritoriul englez, fix avea să-i totul totului paspartu. În caz că servitorul era complicele stăpânului său, Phileas Fogg știa totul și deci treaba era pentru totdeauna compromisă. Dacă însă servitorul nu avea niciun amestec în furt, atunci interesul lui îi cerea să se lepede de hoț. Acesta era, deci, situația celor doi oameni, deasupra cărora Filias Fogg plana în maestoasa lui nepăsare. El își urma după toate regulile astronomice orbita lui în jurul lumii, fără să se sinchisească de asteroizii care gravitau în jur. Și totuși, în vecinătate, se afla, după expresia astronomilor, un astru amețitor care ar fi putut să producă oarecare tulburări în inima gentlemanului. Însă nu. Farmecul Doamnei Auda nu înrăurea cu nimic această inimă spre mare mirare a lui Paspartu, iar tulburările, dacă ele existau, ar fi fost mai greu de calculat decât cele suferite de Uranus, care au dus la descoperirea lui Neptun. Da, Paspartu, care citea în ochii tinerei femei atâta recunoștință pentru stăpânul său, era stăpânit de o uimire continuă. Hotărât, Filias Fogg... Avea o inimă de erou, însă nu de îndrăgostit. Dar nici măcar preocupările pe care ar fi putut să-i le dea izbânda călătoriei, nu se vedeau pe câtă vreme bietul paspartu trăia într-o spaimă continuă. Într-o zi a plecat peste balustrada camerei mașinilor, el privea dihania de metal care se ambala adesea atunci când, într-o violentă mișcare de tangaj, elicia ieșea pe valuri. Aburii scăpau prin supape, stârnind mânia cinstitului băiat. Supapele astea sunt prea slabe, strigă el. Asta nu e o treabă. Ah, englezii ăștia! Ei, să fi fost un vapor american. Poate că am fi sărit în aer, dar cu siguranță n-am fi mers așa de încerc. În care filia sfog, paspartu și fix își văd fiecare de treburile lor. În ultimele zile ale călătoriei, timpul fu destul de prost. Vântul crescu până ce ajunse foarte puternic și, cum bătea de la nord-vest, împiedica simțitor mersul vaporului. Rângun, foarte instabil, se balansa serios și călătorii erau îndreptăți să poartă pică lungilor valuri sucăitoare, pe care vântul le ridica din larg. În timpul zilelor de 3 și 4 noiembrie, marea a fost furtunoasă. Vijelia sufla cu furie. Rângun trebuie să țină la capă o jumătate de zi, menținându-se cu elicea numai la zece ture și tăind valurile pieziși. Toate velele fuseseră strânse, dar chiar numai grimentul gol și era înspăimântător în mijlocul rafalelor. Firește, viteza vaporului scăzut simțitor și se putu deduce că el va ajunge la Hong Kong cu o întârziere de 20 de ore sau chiar mai mult dacă furtuna nu înceta. Phileas Fogg asista cu nepăsarea lui obișnuită la spectacolul acestei mări furtunoase, care parcă lupta direct contra lui. Cu toate că o întârziere de 20 de ore putea să-i compromită călătoria, făcându-l să piardă vaporul de Yokohama, fruntea lui nu se umbri nicio clipă. Acest om fără nervi nu arăta nici nerăbdare, nici plictiseală. Ai fi zis că într-adevăr furtuna intra în programul său, că fusese prevăzută auda care vorbea cu el despre vremea neprielnică, îl găsea la fel de calm ca și mai înainte. Fix însă nu vedea lucrurile la fel, ba chiar din potrivă. Această furtună îi convenea. Mulțumirea sa n-ar mai fi cunoscut margini dacă pe deasupra rângun ar fi fost nevoit să fugă din fața vijeliei. Întârzirile îi veneau un ajutor căci îl obligau pe individul fog să rămână câteva zile la Hong Kong. În sfârșit, cerul îi venea în ajutor cu vijeliile și rafalele lui. E drept că agentul era puțin bolnav, dar ce importă. El nu ținea seama de starea sa proastă și când răul de mare îi frângea trupul, spiritul îi era cuprins de o mulțumire fără margini. Cât despre paspartul, e ușor bănuit că această încercare îl umplea de o pe care și-o ascundea prea puțin. Până atunci, totul mersese așa de bine. Pământul și apa păreau să fie devotate stăpânului său. Vapoarele și trenurile i se supuneau, vântul și aburii se uneau spre a-i ușura călătoria. Oare venise ora dezamăgirilor? Paspartu era așa de prăpădit de parcă ar fi trebuit să dea din buzunarul său cele douăzeci de mii de lire puse rămășag. Furtuna îl scotea din fire, rafalele îl înfuriau și, în această stare, el ar fi biciuit cu dragă inimă marea nesupusă bietul băiat. Fix îi ascundea cu grijă mulțumirea sa personală și bine făcea căci dacă flăcăul înfuriat ar fi bănuit secreta lui satisfacție, detectivul ar fi petrecut un neplăcut sfert de oră. Tot timpul cât ținu vijălia, paspartură mase pe punte. Firește, cum ar fi putut să stea la adăpost? El se cățerea pe catarge cu o îndemânare de maimuță, de echipajul de uimire și dădea ajutor la toate manevrele. Interogat de o sută de ori pe capitan cu privire la schimbarea vremii, îi interoga pe ofițeri, pe mateloți, care nu-și puteau ascunde zâmbetul, văzând un om așa de nestăpânit. Paspartu voia să știe cu orice preț câtă vreme avea să țină furtuna. De fiecare dată îl trimeteau la barometru care nu voia să urce deloc. Lăcăul nostru scutura instrumentul, însă nici scuturările, nici înjurăturile cu care copleșea nevinovata mașinărie nu ajutau la nimic. În sfârșit, vijelia slăbi. În ziua de 4 noiembrie, starea mării se schimbă, iar vântul se roti două carturi mai la sud, redevenind favorabil. Paspartu se însenină odată cu timpul. Velele de jos putură să fie iarăși întinse și Rangun își reluă drumul cu o frumoasă viteză. Însă acum nu mai putea să recâștige tot timpul pierdut. Lucrurile trebuiau luate așa cum erau. Pământul nu fu semnalat decât în ziua de 6, la ora cinci dimineața. După socotelile lui Filiasfog Fogg, ar fi trebuit să sosească în ziua de cinci. Aveau deci o întârziere de douăzeci și patru de ore, ceea ce însemna cu siguranță că pierduseră vaporul de Yokohama. La ora șase pilotul veni pe bord și se urcă pe puntea de comandă ca să conducă vasul până în portul Hong Kong. Paspartu era mort să-l întrebe dacă vaporul de Yokohama plecase, însă nu îndrăznea căci voia să păstreze puțină speranță până în ultima clipă. El îi mărturisine liniștea sa lui Fix, care, ca o vulpe și rată, încercă să-l împace spunându-i că paguba lui Mr. Fogg se reducea la nimica toată de vreme ce putea să ia vaporul următor, dar această mângâiere stârnie în paspartul o mânie fără margini. Dacă servitorul nu-și lua inima în dinți să ceră informații, în schimb, Mr. Fogg, după ce își consultă Bradshaw-ul, se apropie de pilot care coboruse o clipă de pe puntea de comandă și îl întrebă cu un aer liniștit dacă nu știa când pleacă un vapor spre Yokohama. Mâine dimineață la ora fluxului, domnule." Ah," făcu Mr. Fogg, fără să arate nicio mirare." Pentru această veste bună, paspartu care era de față, l-ar fi cuprins pe pilot în brațe și l-ar fi sărutat. În schimb fix, ar fi vrut să-l strângă de gât. De ce vapor e vorba?" continuă mister Fogg. Carnatic," răspunse pilotul. Nu trebuia să plece ieri?" Ba da, domnule, însă a trebuit să repare una din căldări, de aceea și-a amânat plecarea pe mâine." Mulțumesc," răspunse mister Fogg. Apoi, cu pasul său de automat, în apoi în salon. Paspartul omâna pilotului și o strânse puternic, zicându-i, Domnule pilot, ești un om cum se cade!" Fără îndoială, pilotul n-avea să afle niciodată de ce răspunsurile lui stârniseră această izbucnire prietenoasă. Un sunet de fluier îl chemă înapoi pe puntea de comandă și, punând mâna pe cârmă, el îndreptă vaporul printre flotile Tancasuri, vase de pescuit și nave de toate felurile, îngrămădite la intrarea portului Hong Kong. La ora 1, Rangun se afla la chei și călătorii de barcau. Trebuie să admitem că în această împrejurare, norocul îl ajutase pe Filias Fogg în chip neobișnuit. Dacă n-ar fi avut nevoie de acea reparație la căldări, Carnatic ar fi ridicat ancora în ajun și călătorii pentru Japonia, ar fi trebuit să aștepte opt zile până la plecarea vaporului următor. E drept că Mr. Fogg avea o întârziere de 24 de ore, însă această întârziere nu putea să ducă la consecințe supărătoare pentru restul călătoriei. Într-adevăr, vaporul care traversa Pacificul de la Yokohama la San Francisco avea legătură cu cel de la Hong Kong și nu putea să plece înainte de sosirea acestuia. Cât despre întârzierea de 24 de ore cu care pleca la Yokohama, îi era ușor să o câștige în timpul celor 22 de zile cât durează traversarea Pacificului. Deci, la 35 de zile după plecarea sa din Londra, Phileas Fogg se găsea cu o diferență de numai 24 de ore în condițiunile programului stabilit. Carnatic urma să plece abia a doua zi la ora 5 dimineața. Mr. Fogg avea în față 16 ore spre a se ocupa de treburile sale, mai bine zis, de cele care o priveau pe doamna Auda. Coborând de pe vapor, el oferi brațul tinerei femei și o conduse la un palanchin. Întrebându-i pe purtătorii acestui ciudat vehicul despre un hotel, ei îi indicare Hotel Club. Palanchinul porni, urmat de paspartu, și, după 20 de minute, sosi la destinație. Aici fu reținut un apartament pentru tânăra femeie, care i-a se îngriji să nu-i lipsească nimic. Pe urmă o vestică pleacă numai decât să-l caute pe acel negustor, ruda ei, în grija căruia urma să o lase la Hong Kong. Totodată îi porunci lui Paspartu să nu părăsească hotelul până la întoarcerea sa, ca mi auda să nu rămână singură. Gentlemanul ceru să fie condus la bursă, unde un personaj ca onorabilul Ejech, socotit printre cei mai bogați negustori din oraș, nu putea să nu fie cunoscut. Agentul de schimb căruia se adresă Mr. Fogg îl cunoștea într-adevăr pe negustorul pars, însă acesta nu mai locuia în China de doi ani. După ce făcuse avere, se stabilise în Europa, parese în Olanda, ca urmare a numeroaselor legături pe care le contractase acolo în timpul când era negustor. Filias Fogg se reîntoarse la hotel club. Îndată o rugă pe Miss Auda să-l primească și, fără altă introducere, o vesti că onorabilul Ejech nu se mai afla la Hong Kong, ci că probabil locuia în Olanda. La început, Miss Auda nu răspunse nimic. Își duse mâna la frunte, se gândi câteva clipe, apoi întrebă cu glasul ei blând. Acum ce să fac, domnule Fogg?" Foarte simplu," răspunse gentlemanul. Vină în Europa." Însă nu pot să abuzez, nu abuzez deloc și prezența dumitale nu-mi stănjenește cât de puțin programul. Paspartu, da, domnule, du-te pe Carnatic și oprește trei cabine." Încântat să-și continue călătoria în tovărășia tinerei femei care se purta foarte atent cu el, Paspartu părăsie îngrabă hotelul în care Paspartu arată un prea viu interes stăpânului său și în care se vede ce urmează de aici." Hong Kong nu este decât o insuliță pe care tratatul de la Nanking, după războiul din 1842, a dat-o în stăpânirea Angliei. În câțiva ani, Marea Britanie a fondat aici un oraș important și a creat un port, Portul Victoria. Această insulă se află la vărsarea fluviului Canton, numai la 60 de mile departare de orașul portughez Macao, clădit pe celălalt țărm. Era de așteptat că, în lupta comercială, Hong Kong să învingă Macao și, într-adevăr, astăzi, cea mai mare parte din tranzitul chinez se efectuează prin orașul englez. Docuri pontoane, antrepozite, spitale, o catedrală gotică, o casă a guvernământului, străzile pavate, totul te-ar face să crezi că unul din orașele comerciale din Ținutul Kent sau Sarei, traversând miezul globului pământesc, a ieșit în acest punct al Chinei, aproape la antipod. Caspartu, cu mâinile în buzunar, se îndrepta deci spre portul Victoria, căscând gura la apalanchine, la cărucioarele cu perdeluțe încă folosite în Imperiul Ceresc și la toată această mulțime de chinezi, de japonezi și europeni care se îmbulzeau pe străzi. Ai fi zis că istețul flăcău regăsea în drumul său, cu mici deosebiri, orașele Bombei, Calcuta sau Singapore. Parcă un lanț de așezări englezești se întindea de jur împrejurul pământului. Servitorul lui Fogg ajunse în portul Victoria. Aici, la vărsarea fluviului Canton, era un furnicar de vase de toate naționalitățile. Englezești, franzuzești, americane, olandeze, vase de război sau de comerț, embarcațiuni japoneze sau chineze și chiar vase florării care alcătuiau adevărate grădini plutitoare. Tot plimbându-se, paspartu văzut mai mulți indigeni îmbrăcați în galben, toți foarte vârstnici. Intrând la un bărbier chinez ca să se radă alașinoaz, bărbierul îl în lămuri, într-o englezească destul de curată, că bătrânii aceștia aveau fiecare cel puțin 80 de ani, vârstă la care se acorda privilegiul de a se îmbrăca în galben, culoarea imperială. Tânărul franțuz găsi asta foarte caraghios, fără să știe însă de ce. Terminând cu bărbieritul, el se îndreptă spre cheiul unde se afla Carnatic și acolo îl zări pe fix, care se plimba în sus și în jos, ceea ce nu-l miră deloc. Însă inspectorul de poliție avea un aer foarte dezamăgit. Bun," își zise paspartu. Gentlemenilor de la Reform Club nu le merge bine." Și se apropie de fix cu zâmbetul său vesel, făcându-se că nu vede supărarea celuilalt. Agentul era foarte îndreptățit să blesteme nenorocul care îl urmărea. Mandatul nu venise. Era sigur că avea să vină, dar pentru asta ar fi trebuit să mai rămână câteva zile în acest oraș. Hong Kong era ultimul teritoriu englez și dacă nu izbutea să-l rețină pe fog, câteva zile aici, însemna să-l scape definitiv. Ei, domnule fix, v-ați hotărât să mergeți cu noi până în America?" întrebă paspartu. Da," răspunse fix, cu dinții strânși. Hai, dade! strigă tânărul francez izbucnind în râs. Știam eu că nu o să vă lase inima să vă despărțiți de noi. Haideți să vă opriți loc pe vapor. Hai!" Intrare amândoi la biroul transporturilor maritime și reținure cabine pentru patru persoane. Funcționarul îi înștiință că reparațiile de pe Carnatic fiind determinate, vaporul va pleca chiar în seara aceea, la ora opt, și nu a doua zi dimineață, cum se anunțase. Foarte bine, răspunse Paspartu. asta o să-i convină stăpânului meu, mă duc să-i dau de veste. În clipa aceea fix, l hotărârea cea mare, să-i spună totul însoțitorului său. Poate că era singurul mijloc de a-l mai întârzia pe Filias Fogg câteva zile în Hong Kong. Ieșind de la birou, detectivul îl pofti pe tânărul franțuz să se răcorească puțin într-o cărciumă, ceea ce... Acesta primit deoarece avea încă timp. O cârciumă cu o înfățișare înbietoare se afla chiar pe chei. Intrarea amândoi și se pomeniră într-o încăpere mare, frumos împodobită, în fundul căreia se vedea un pat comun, plin de perne. Câțiva oameni dormeau pe el, unul lângă altul. Vreo treizeci de consumatori erau așezați la măsuțele făcute din trestie împletită. Unii goleau când de bere englezească, blondă sau neagră, alții lichioruri, gin sau brandy. Pe deasupra, cei mai mulți fumau din pipe lungi de pământars, umplute cu cocoloașe de opiu amestecat cu esență de trandafir. Din când în când, câte un fumător moleșit cădea sub masă și chelnării lundul de cap și de picioare îl duceau în patul comun, lângă frații lui. Vreo 20 de inși astfel amețiți erau întinși unul lângă altul, în ultimul hal de îndobitocire. Fix și paspartu își dă dură seama că nimeriseră într-o fumătorie vizitată de acei nenorociți aduși în stare de tâmpenie, de slăbiciune și de idiotizare, cărora mercantila engliteră le vindea de 260 de milioane de franci pe an funestul drog numit opiu. Triste milioane câștigate de pe urma unuia din cele mai nefericite vicii ale naturii umane. Guvernul chinez a încercat să împiedice prin legea spre abuzul, însă zadarnic. De la clasele bogate, cărora la început le era rezervat formal acest obicei, el a trecut la clasele de jos și ravajele lui nu au mai putut fi împiedicate. În Imperiul de Mijloc se fumează opiu necontenit și pretutindeni. Bărbați și femei se dedau acestei patim și când se deprind cu fumatul, nu se mai pot lipsi de el fără ca stomacul să nu le fie cuprins de spasme groasnice. Un fumător înrăit poate să pufăie până la 8 pipe pe zi, dar el moare în 5 ani. Fix și soțitorul său, care nu voiau altceva decât să se răcorească puțin, nimeriseră tocmai într-una din aceste fumătorii de opiu aflate la tot pasul chiar și în Hong Kong. Caspartou nu avea bani, însă primi bucuros cinstea celuilalt cu gândul că i-o va întoarce altă dată. Cerură două sticle de porto pe care franțuzul le prețuii cum se cuvine, în timp ce Fix, mai reținut, îl cerceta cu cea mai mare luare aminte. minte. Vorbiră de una și de alta, dar mai cu seamă de minunata idee pe care o avusese domnul Fix să se îmbarce pe Carnatic. Și fiindcă venise vorba de vapor, a cărui plecare se apropiase între timp cu câteva ceasuri, Paspartu se ridică spre a se duce să-și vestească stăpânul, mai ales că sticlele fuseseră golite. Fix îl opri. O clipă, te rog. Ce doriți, domnule Fix? Vreau să-ți vorbesc despre chestiuni foarte serioase. Chestiuni serioase, exclamă istețul flăcău, dând pe gât cele câteva picături de vin rămase pe fundul paharului. O să vorbim mâine. Acum nu mai am timp. Stai. E vorba de stăpânul dumitale. La aceste cuvinte, Paspartu se uită cu luarea minte la interlocutorul său. Fix avea un aer cu totul neobișnuit. Ce aveți să-mi spuneți?" întrebă franțuzul, așezându-se la loc. Agentul îi puse mâna pe braț și coborî glasul. Cred că ai ghicit ce sunt." Ba, bine că nu," răspunse Paspartu zâmbind. Atunci am să-ți mărturisesc totul. Aha, metre, acum când știu totul, asta nu e greu. În sfârșit, totuși, dă drumul. Dar mai întâi îngăduiem să-ți spun că gentâlmenii aceia cheltuiesc banii de pomană." De pomană?" Făcu fix. Ți-e ușor să vorbești. Se vede cât de acolo că nu știi de ce sumă importantă e vorba." Ba da, știu, douăzeci de mii de lire." 55. și Rectifică detectivul, strângându-i brațul Ce? strigă paspartu Domnul fog a avut atâta curaj? 55.000 și cinci de mii de lire Ei bine, e un motiv în plus ca să nu mai pierd nicio clipă Și ezicând aceasta, tânărul francez se ridică din nou 55.000 de mii de lire forțându-l pe paspartu să se așeze la loc Apoi ceru o sticluță de brandy și continuă. Dacă izbutesc, câștig un premiu de 2000 de lire. Îți dau 500 din ei ca să mă ajuți." Să te ajut?" strigă paspartu cu ochii căscați. Da, să mă ajuți să-l rețin pe individul fog câteva zile la Hong Kong." Ce face? Vă să zic așa, gentlemanii ăștia nu se mulțumesc să-l urmărească pe stăpânul meu să se îndoiască de cinstea lui." Mai vor să-i pună și piedici, să le fie rușine." Ei, asta-i, ce vrei să spui?" întrebă Fix. Vreau să spun că asta e curată măgărie. E ca și cum l-ai prăda pe Mister Fogg, ca și cum ei lua banii din buzunar." Păi tocmai asta urmărim." Dar asta e o cursă," strigă Paspartu, care prindea să se înfierbânte sub înrăurirea coniacului servit de detectiv și pe care îl bea fără să-și dea seama. O adevărată cursă, gentlemen." Colegi! Fix începu început să nu mai înțeleagă. Colegi! Membri ai Reform Clubului! Continuă să strige Paspartu. Află, domnule Fix, că stăpânul meu este un om cinstit, și că atunci când face o prinsoare, înțelege să o câștige la fel de cinstit. Dar ce crezi dumneata că sunt eu? întrebă agentul, ațintindu-și privirea asupra franțuzului. Vezi bine că ești un agent trimis de membrii Reform clubului să controleze drumul stăpânului, ceea ce este din calea afară de umilitor. Atât de umilitor încât, deși e destulă vreme de când am ghicit rostul dumitale, m-am ferit să-i spun ceva lui Mr. Fogg. El nu știe nimic?" întrebă repede detectivul. Nimic," răspunse Paspartu, golind încă o dată paharul. Fix își duse mâna la frunte. Șovăi să reînceapă vorba. Ce trebuia să facă? Paspartu părea sincer în confuzia lui, dar asta îngreuia treaba și mai mult. Era limpede că băiatul se dovedea de bună credință că nu era complicele stăpânului său, așa cum detectivul ar fi putut crede. Ei bine, își zise acesta, dacă nu este complice, o să mă ajute. Luase o nouă hotărâre, de altfel nici nu mai avea timp să aștepte. Fog trebuie arestat cu orice preț la Hong Kong. Ascultă, reîncepu fix, scurt, ascultă-mă bine. Eu nu sunt ceea ce crezi dumneata, adică un agent trimis de membrii Reform Clubului. Aiurea, făcut Paspartu privindu-l zeflemitor. Sunt inspector de poliție, însărcinat cu o misiune de către administrația metropolitană. Dumneata, inspector de poliție? Da, și pot să-ți dovedesc. Iată împuternicirea." Și agentul, scoțând o hârtie din portofel, arătă împuternicirea semnată de directorul poliției centrale. Caspartul privină ucit fără să scoate un cuvânt. Prin soarea lui fog, relofix, nu-i decât un pretext cu care dumneata ai fost păcălit ca și colegii lui de la Reform Club, căci el avea interesul să-și asigure complicitatea dumitale inconștientă. Și de ce?" strigă franțuzul, din ce în ce mai buimac. Ascultă! La 28 septembrie, la banca Angliei a fost săvârșit un furt de 55.000 de mii de lire de către un individ ale cărui semnalmente sunt cunoscute. Or, semnalmentele acestea se potrivesc leit cu ale lui Mr. Fogg. Haide-a de!" izbucni paspartu, lovind cu pumnul lui jos în masă. Stăpânul meu e omul cel mai cinstit din lume!" Ce știi dumneata? Nici măcar nu-l cunoști. A intrat în slujba lui în ziua plecării și el a plecat în grabă sub un pretext nebunesc, fără bagaje, luând o mare sumă de bani în hârtii de bancă. Și mai îndrăznești să spui că e un om cinstit. Da, da," repetă mecanic bietul băiat. Prin urmare vrei să fii arestat ca părtaș." Paspartu își capul în mâini. Sărmanul de el nu mai era de recunoscut. Acum nici nu mai îndrăznea să-l privească pe inspectorul de poliție. Filia sfog hoț, el salvatorul audei, omul inimos și brav. Și totuși, atâtea bănuieli erau îndreptate împotriva lui. Flăcăul nostru le simțea pătrunzând și în mintea lui, dar își dădea silința să le îndepărteze. Nu voia să creadă în vinovăția stăpânului său. În sfârșit, ce vreți de la mine?" întrebă. Dezmeticindu-se printr-un suprem efort. Iată ce, răspunse Fix. L-am urmărit pe fog până aici, însă n-am primit încă mandatul de arestare pe care l-am cerut de la Londra. Trebuie să-mi ajuți să-l rețin la Hong Kong. Eu, eu să. și voi împărți cu dumneata premiul de 2000 de lire făgăduite de Banca Angliei. Niciodată, răgni Paspartu, încercând să se ridice. Dar căzul a loc părăsit în același timp și de puteri și de judecată. Și început să băiguie. Domnule fix, chiar dacă tot ce mi-ați spus ar fi adevărat, chiar dacă stăpânul meu ar fi hoțul pe care îl căutați, ceea ce eu neg, nu uitați că am fost, sunt în slujba lui. Am văzut că e un om bun și generos. Nu pot să-l trădez? Nu, niciodată. Pentru tot aurul din lume." Eu sunt dintr-un sat unde asemenea pâine nu se mănâncă. Refuz? Refuz. Atunci să socotim că n-am spus nimic, făcu fix, și să bem. Să bem. Paspartu era din ce în ce mai mult cuprins de beție. Înțelegând că trebuie să-l despartă cu orice preț de stăpânul său, fix voia să-l dea gata. Pe masă se aflau câteva pipe umplute cu opiu. Detectivul strecură una în mâinile franțuzului. Acesta o lă, -o, o dusă la gură, o aprinse, trase câteva fumuri și îndată căzu cu capul îngreuiat de narcotic. În sfârșit, zise fix, văzându-l fără simțire, acum nu o să mai aibă cine-l vesti pe fog de plecarea vaporului. Și chiar dacă ar fi să plece, cel puțin va pleca fără acest franțuz blestemat. Apoi plătit socoteala și ieși Capitolul 20, în care agentul fix intră în legătură directă cu filias Fogg. În timp ce se petreceau cele descrise mai sus, care poate aveau să compromită așa de grav viitorului filias Fogg, acesta, însoțind pe Miss Auda, se plimba pe străzile orașului englez. Din clipa când Miss Auda primise ca el să o conducă până în Europa, Mr. Fogg trebuise să se gândească la toate amănuntele care priveau o călătorie așa de lungă. Ca un englez de felul lui să facă ocolul pământului cu un sac de mână, treacă-meargă. O femeie însă nu putea porni la asemenea drum în aceleași condiții. De aici nevoia de a cumpăra îmbrăcămintea și celelalte lucruri trebuitoare în călătorie. Mr. Fogg își îndeplinia această datorie cu liniștea care îl caracteriza, la toate scuzele sau împotrivirile tinerei femei, jenată de atâta bunăvoință, răspunzând invariabil. E în interesul călătoriei mele. E înscris în program." Sfârșind cu târguielile, Mr. Fogg și Miss Auda se întoarseră la hotel unde li se servi o cină împărătească. Apoi tânăra femeie, fiind puțin obosită, urcă în camera ei după ce strânse mâna imperturbabilului salvator. Onorabilul gentleman la rândul lui, fu absorbit toată seara de lectura ziarului Times și a revistei Illustrated London News. Dacă el ar fi fost omul care să se mire de ceva, s-ar fi putut mira acum că servitorul său nu se întorsese până la ora de culcare. Însă, știind că vaporul de Yokohama nu urma să plece decât a doua zi dimineața, nu-și bătu capul deloc cu această întârziere. Totuși, paspartul nu se ivi nici a doua zi când Mr. Fogg îl sună. Nimeni n-ar fi putut să spună ce gândi onorabilul gentleman, aflând că servitorul său încă nu se întorsese la hotel. Mr. Fogg se mulțumise și a sacul de călătorie, o vesti pe Misauda despre plecare și trimise să li se aducă un palanchin. Era ora 8 și fluxul avea să atingă limita de sus, trebuitoare vaporului spre a ieși din port la ora 9 și jumătate. Mr. Fogg și Misauda se urcară în palanchinul încăpător care între timp sosise în fața hotelului, iar bagajele fură încărcate într-un cărucior. O jumătate de oră mai târziu călătorii coborau pe chei, unde e filia află că vasul carnatic plecase din ajun. Astfel, el care s să găsească aici și vaporul și pe servitorul său, se pomeni și fără unul și fără altul. Însă pe lui nu se arătă niciun semn de dezamăgire și, cum mi se aude îl privea neliniștită, se mulțumise să-i spună doar atât. E doar un incident, doamnă, nimic mai mult." În clipa aceea, un personaj care îl cerceta cu luarea minte se apropie de el. Era agentul fix. Domnule," începu acesta după ce salută, Nu ați sosit cumva ca și mine cu Ren Gunn?" Ba da, domnule," răspunse rece Mr. Fogg. Dar n-am onoarea, iertați-mă, credeam că am să găsesc aici pe servitorul dumneavoastră." Știți cumva unde este?" întrebă repede tânăra femeie. Cum adică?" se miră fix, făcând pe surprinsul. Nu-i cu dumneavoastră?" Nu," răspunse Misauda. De ieri nu s-a mai întors. Să se fi îmbarcat fără noi pe Carnatic? Fără dumneavoastră? Dar iertați-mi întrebarea, doamnă. Aveți de gând să plecați cu vaporul acesta? Da, domnule?" Și eu la fel, doamnă, de aceea sunt așa de necăjit." Carnatic și-a terminat reparațiile și a plecat cu 12 ore mai devreme, fără să vestească pe nimeni. Acum o să trebuiască să așteptăm opt zile plecarea vaporului următor. Pronunțând cuvintele opt zile, fix își simțea inima tresăltând de bucurie. 8 zile. Fog reținut opt zile la Hong Kong. Era destul timp să primească mandatul. În sfârșit, norocul trecea de partea reprezentantului legii. Judecați ce lovitură de maciucă primit detectivul când l auzi pe filia sfog zicând cu glasul lui netulburat. Dar mi se pare că mai există și alte vapoare în port. Și oferind brațul însoțitoarei sale, gentlemanul se îndreptă spre docuri să caute un vapor gata de plecare. Fix îl urmării buimac. Ai fi zis că un fir nevăzut îl lega de acest om. Totuși, de data aceasta, norocul părea să-l fi părăsit cu adevărat pe cel căruia îi fusese așa de devotat până acum. Timp de trei ore, Filias Fogg străbătu portul în lung și în lat, hotărât ca la nevoie să închirieze pe seama sa un vas care să-l ducă la Yokohama. Dar nu găsi decât vase în curs de încărcare sau descărcare și care deci nu puteau să ridice ancora. Lui fix începea să-i vină inima la loc. Mister Fog să nu-și pierdu cumpătul, ci își continuă cercetările, cu gândul să ajungă chiar până la Macao, când deodată, în portul embarcațiunilor un marinar se apropie de el și le întrebă, descoperindu-se. Înălțimea voastră caută un vas? Ai unul gata să pornească?" Da, înălțimea voastră. Un vas pilot numărul 43, cel mai bun din toată flotila. Are viteză? Între 8 și 9 mile cuvânt strâns." Vreți să-l vedeți? Da. Înălțimea voastră va fi mulțumită. E vorba de o plimbare pe mare? Nu, de o călătorie. O călătorie? Poți să mă duci până la Yokohama?" La aceste cuvinte, marinarul rămase cu brațele bălăbânind pe lângă trup, cu ochii zgâiți. Înălțimea voastră vrea să glumească? Nu. Am pierdut vaporul carnatic și cel mai târziu la 14 ale lunii, Trebuie să fiu la Yokohama ca să prind vaporul de San Francisco. Îmi pare rău, răspunse marinarul, dar mi-este peste putință. Îți ofer o sută de lire pe zi și o primă de două sute de lire, dacă ajungi la timp. Vorbiți serios? Foarte serios. Marinarul se trase câțiva pași în lături. El privea marea, desigur luptându-se între dorința de a câștiga o sumă uriașă și teama de a se aventura așa de departe. Fix se afla într-o stare vecină cu moartea. În acest timp, Mr. Fogg se întoarse spre Miss Auda. Îți este teamă, doamnă?" o întrebă el. Cu dumneata nu, domnule Fogg," răspunse tânăra femeie. Marinarul se apropie din nou și-și învârti șapca în mâini. Ei bine," îl întrebă Mr. Fogg. Înălțimea voastră, nu pot să pun în primejdie nici pe oamenii mei, nici pe mine," Nici pe dumneavoastră într-o călătorie așa de lungă, pe un vas care abia are 20 de tone și încă în acest timp al anului. De altfel, nici n-am ajunge la vreme, fiindcă de la Hong Kong până la Yokohama sunt 1650 de mile. Numai 1600, îl corectă Mister Fogg. E tot una. Fix trasea adânc aer în piept. Dar adăugă marinarul. Poate ar fi un alt mijloc. Respirația lui Fix se opri. Cum?" întrebă Filias Fogg. Mergând la Nagasaki în sudul Japoniei, o de mile, sau numai până la Shanghai, opt de mile. În acest din urmă caz nu ne-am îndepărtat de coasta chineză, ceea ce ar fi un mare avantaj cu atât mai mult cu cât curenții duc spre nord. Eu trebuie să iau vaporul de la Yokohama, nu de la Shanghai sau Nagasaki." De ce nu? Vaporul de la San Francisco nu pleacă de la Yokohama." El face acolo escală ca și la Nagasaki, însă portul de plecare e Shanghai. Ești sigur? Absolut sigur. Și când pleacă din Shanghai? În ziua de 11 la ora 7 seara. Asta înseamnă că avem înainte 4 zile, adică 96 de ore și cu o medie de 8 mile pe oră dacă totul merge bine, dacă vântul se menține de la sud-est, dacă marea rămâne liniștită, putem străbate cele 800 de mile până la Shanghai. Când poți porni? Peste o oră. Timpul ca să cumpăr provizii și să fac pregătiri de plecare. Ne-am înțeles. Ești capitanul vasului? Da, John bai capitan pe Tencader. Vrei arvună? Dacă asta nu-i vine greu în alțimii voastre, iată 200 de lire. Apoi Filias Fogg se întoarse spre fix. Domnule, dacă vrei să te folosești de prilejul..." Ah, domnule," răspunse repede detectivul, tocmai voiam să vă cer această favoare." Bine, într-o jumătate de oră vom fi pe bord." Și bietul paspartu," zise Misauda, pe care dispariția inimosului servitor o preocupa foarte mult. Voi face pentru el tot ce-mi va sta în putință," răspunse Filias Fogg. Și în timp ce fix, nervos, înfierbântat, cuprins de furie, se îndrepta spre pilotină, Mr. Fogg și Miss Auda se duseră la birourile poliției din Hong Kong. Acolo gentlemanul dădu semnalmentele lui Paspartu și lăsă o sumă îndestulătoare pentru repatrierea lui. Aceeași formalitate fu îndeplinită și la consulatul francez, apoi palanchinul îi duse pe cei doi călători în portul îmbarcațiunilor. Se făcuse ora trei. Pilotina numărul 43, cu tot echipajul la bord, cu proviziile îmbarcate, era gata să ridice ancora. Tâncader În se înfățișa ca o mică goeletă încântătoare de 20 de tone, cu prova ascuțită, cu forme degajate, dar cu linia de plutire foarte alungită, să zici că e un iaht de cursă. Alămurile strălucitoare, piesele de fier zincuit, puntea albă ca fildeșul, dovedeau că John Bunsby... Capitanul înțelegea să-i poarte în mod serios de grijă. Cele două catargei erau ușor înclinate înapoi. Ele purtau o velă mare, o velă mică, o trincă, foc și săgeată. Pentru vânt din pupa se putea ridica o velă pătrată. Pe semne că Tâncader mergea minunat, deci nu era de mirare că până acum luase mai multe premii la regatele de pilotine. În afară de capitan, vasul avea un echipaj de patru oameni. Erau din acei marinari îndrăzneți care se avântă pe orice vreme în căutarea vapoarelor primejduite și care cunoșteau cu desăvârșire mările din jur. Cât despre John, un om de vreo 45 și cinci de ani, vând jos, ars de soare, cu ochii vii, cu fața energică, sigur pe el, sigur pe mesăria lui, ar fi inspirat încredere și celor mai temători. Filia fogg și Misa uda pășiră pe bord. Fix sosise înaintea lor. Prin tambuchiul de la pupa goeletei, se cobora într-o cabină pătrată cu pereții din tăblii de lemn. De jur împrejur se întindea o canapea circulară, iar în mijloc era o masă luminată de o lampă de ruliu. Cabina era mică, dar curată. Îmi pare rău că nu vă pot oferi ceva mai confortabil," îi se adresă Mr. Fogg, detectivului. Acesta se înclină fără să răspundă nimic. Simțea un fel de umilință să se folosească de bunăvoința individului pe care îl urmărea. Îi e fără îndoială un pungaș foarte politicos, dar tot pungaș rămâne, se gândi el. La ora trei și zece minute se ridica răpânzele. Pavilionul Angliei flutura la pâlcul goeletei. Călătorii se aflau pe punte. Mister Fogg și Miss un care o ultimă privire pe chei să vadă dacă nu cumva apare paspartu. Fix nu era tocmai în apele sale, căci întâmplarea ar mai fi putut încă să-l aducă încoace pe nenorocitul de băiat cu care el se purtase așa de nedemn și atunci ar fi trebuit să aibă loc o explicație din care detectivul n-ar fi ieșit cu fața tocmai curată. Dar franțuzul nu se ivii, desigur, fiind încă stăpânirea abrutizantului narcotic. În sfârșit, Tencader ieși în larg și luând vântul în pânze, se avântesc 21-uri, în care capitanul goeletei Tencader, e în mare primejdie de a pierde o primă de 200 de lire. Această navigație de 800 de mile pe un vas de 20 de tone și mai ales în acest timp al anului, însemna o expediție aventuroasă. Mările Chinei sunt îndeopște primejdioase, expuse la furtuni îngrozitoare, îndeosebi în timpul echinoxurilor, cum era cazul acum căci abia trecuseră primele zile ale lui noiembrie. De bună seamă ar fi fost în folosul capitanului să-și ducă mușteriei până la Yokohama, deoarece era plătit cu ziua, dar să încerce o astfel de traversare în asemenea condiții ar fi însemnat din partea lui o mare nechipzuință. Chiar și drumul până la Shanghai era un act de mare îndrăzneală, dacă nu chiar mai mult decât atâta. Însă John avea încredere în Tenkader, care se ridica pe valuri ca un fulg, și poate că încrederea lui era îndreptățită. În timpul ultimelor ore ale zilei, goieleta navigă în capricioase ale Hong Kongului, comportându-se minunat atât cu vântul strâns, cât și cu el din pupa. Capitane," zise filia Fog în clipa când vasul ieșea în plină mare, cred că nu mai e nevoie să-ți spun să faci tot ce e cu putință ca să ajungem mai repede." Aveți încredere în mine înălțimea voastră," răspunse John. În privința pânzelor am ridicat tot ce poate ține vântul. Săgețile n-ar ajuta la nimic, n-ar face decât să zăpăcească vasul și să-i stânjenească mersul. Asta nu-i meseria mea, ci adumitale căpitane capitane, și mă încred în dumneata. Filiasfog Fogg, cu corpul drept, cu picioarele îndepărtate, cu siguranța unui marinar, privea fără să clipească marea frământată. Tânăra femeie, așezată la pupa, se simțea tulburată privind imensitatea oceanului umbrit de amurg, pe care îl înfrunta pe un vas așa de firav. Deasupra capului ei fluturau pânzele albe care o purtau în spațiu ca niște mari aripi. Goeleta, ridicată de vânt, părea că zboară prin văzduh. Curând se lăsă noaptea. Luna, în primul pătrar, răspândea asupra apei o lumină slabă care avea să se stingă curând în negurile de la orizont. De la răsărit venea un ori care acoperiseră de pe acum o parte din cer. Capitanul pusese felinarele pe poziție, prevedere de luat întotdeauna în aceste mări foarte umblate și mai ales în apropierea țărmurilor. Aici putea întâlni multe vase și, cu viteza ei, goeleta s-ar fi făcut fărâme la cea mai mică lovitură. Fix își rumega gândurile la prova. El se ținea deoparte, deoarece îl știa pe fog puțin vorbăreț din fire. De altfel, îi era și silă să stea de vorbă cu acest om, de-a cărui bunăvoință era nevoit să se folosească. Acum se gândea la cele ce urmau să se întâmple mai departe. Era neîndoios că omul său nu avea să se oprească la Yokohama, ci avea să ia imediat vaporul de San Francisco spre a ajunge în America, a cărei întindere nemăsurată să-l pună la adăpost de pedapsă. Planul lui Phileas Fogg îi se părea cum nu se poate mai simplu. În loc să se îmbarce în Anglia cu destinația Statele Unite, ca un răufăcător de rând, individul luase drumul cel mai lung și ocolise trei sferturi din globul pământesc ca să ajungă mai sigur pe continentul american unde să-și mănânce liniștit milionul de la bancă după ce a derutat poliția. Dar el fix ce va face odată ajuns pe Pământul Statelor Unite. Îl va lăsa pe acest om în plata domnului nu, de o sută de ori nu, și până ce nu va obține un act de extradare, nu se va îndepărta de el un pas. Era datoria lui și avea să o ducă până la capăt. În orice caz e sigur că un fapt fericit se petrecuse. Paspartu nu se mai afla în preajma stăpânului său și mai ales acum, după ce fix îi făcuse atâtea mărturisiri, era foarte important ca stăpânul și servitorul să nu se mai vadă niciodată. Filias Fogg nu înceta să se gândească la servitorul său dispărut în chip așa de ciudat. După ce făcuse toate presupunerile, nu îi se părea imposibil ca, în urma unei neînțelegeri, bietul băiat să se fie îmbarcat pe Carnatic în ultimul moment. Era și părerea doamnei Auda care regreta adânc pe acest servitor cinstit, căruia ea îi datora atâta. S-ar fi putut deci să-l regăsească la Yokohama și nu era greu de aflat dacă el călătorise într-adevăr pe Carnatic. Către ora 10, vântul se întări. Poate ar fi fost prudent să se ia o terțarolă, însă capitanul, după ce cercetă cu grijă cerul, lăsă velatura neschimbată. De altfel, Tenkader, având un pescaj mare, suporta foarte bine pânzele și, în afară de asta, totul era pregătit ca ele să fie coborâte la iuțeală, în cazul unei izbucniri de vânt. La miezul nopții, filia fogg și auda coborâra în cabină. Fix coborâse înaintea lor și se întinsese pe un pat pliant. Cât despre capitan și marinari, aceștia rămăseseră toată noaptea pe punte. A doua zi, 8 noiembrie, la răsăritul soarelui, goeleta a făcuse mai bine de 100 de mile. Dacă vântul rămânea neschimbat, toate șansele erau de partea călătorilor. În tot timpul acestei zile, goeleta nu se îndepărta prea mult de coastă, ai cărei curenți îi erau prielnici. Țărmul se afla la cel mult 5.000 în babord și îi putea fi văzut adesea, profilându-se neregulat prin spărturile norilor. Cum vântul bătea de la uscat, marea nu era prea agitată în prejurare prielnică pentru tencader, căci mai ales vasele de mic tonaj suferă de pe urma hulei care le micșorează viteza. Le omoară, cum spun marinarii. Către prânz, vântul se înmuie puțin și se roti la sud-est. Capitanul ridică săgețile, dar după două ore trebuie să le coboare, căci vântul se întărea din nou. Săgeată, velă care pe vânt moderat se ridică în vârful catargelor deasupra celorlalte vele. Mr. Fogg și tânăra femeie, din fericire nepăsători în fața răului de mare, mâncare cu poftă conservele și pesmeții aflați la bord. Fix, fu poftit și el la masă și nu-i rămăsese decât să primească, știind prea bine că stomacurile trebuiesc și ele lestate ca și corăbiile, însă asta îl jignea. Găsea ceva cam neloial să călătorească pe cheltuiala acestui om și să mănânce din proviziile lui. Mâncă totuși cam cu noduri cei drept, dar în sfârșit mâncă. După masă se socoti dator să-l ia pe individul fog deoparte și să-i vorbească. Domnule... Acest domnule îi stâlcea limba și trebuie să se înfrâneze din răsputeri, ca să nu-l de guler pe domnul căruia îi se adresa astfel. Domnule, ați fost foarte binevoitor primindu-mă pe bord, însă, cu toate că posibilitățile mele nu mi să fiu la fel de larg ca dumneavoastră, vreau să plătesc partea mea. Să nu mai vorbim de asta, domnule, răspunse Mr. Fogg. Ba da, vreau, nu, domnule, repetă Mr. Fogg pe un ton care nu mai îngăduia nicio revenire. Asta intră în cheltuielile generale. Fix se înclină, abia mai putând să răsufle, apoi se duse la prova și toată ziua nu mai scoase un cuvânt. În acest timp, goeleta înainta repede. John era foarte mulțumit. El îi spusese de mai multe ori domnului fog că vor ajunge la Shanghai în timpul dorit, la care gentilmenul răspunse că nici nu se aștepta la altceva. De altfel, întreg echipajul vasului își punea tot zelul pentru atingerea acestui scop. Răsplata făgăduită îi momea pe toți. Astfel, nu puteai să vezi o școtă neîntinsă ca lumea, o pânză ridicată a lene. Școtă, parâmă cu care se stabilește orientarea velei față de direcția vântului. Peste putință să pui în seama cârmaciului o singură manevră greșită. Nici chiar la o regată a Royal Yacht nu s-ar fi navigat cu mai multă grijă. Seara, pe baza măsurătorilor, capitanul constată că făcuseră 220 de mile de la Hong Kong, ceea ce îl îndreptățea pe Phileas Fogg să spere că vor ajunge la Yokohama fără nicio întârziere față de programul său. Așadar, prima piedică serioasă pe care o întâlnea de la începutul călătoriei părea că va fi învinsă fără nicio pierdere. Noaptea către primele ore ale dimineții, Tenkader intră neșovăitor în strâmtoarea fochieni, care desparte marea insulă Formoza de coasta chineză și trecut tropicul racului. În strâmtoare, marea era foarte aspră, plină de vârtejurile stârnite de contracurenți. Goeleta se lupta din greu cu valurile scurte, care îi frânau mersul. În clipele acestea, numai cu mare greutate te mai puteai ține în picioare pe punte. Odată cu venirea dimineții, vântul se întări și mai mult. Cerul părea să vestească furtună. De altfel, chiar și barometrul arăta că vremea se va schimba. Oscilațiile mercurului erau neregulate și capricioase. De asemenea, pe mare, spre sud-est, se vedeau ridicându-se valuri lungi care miroseau a furtună. Seara în ajun, soarele apusese într-o pâclă roșie în mijlocul scânteierilor fosforescente ale oceanului. Căpitanul cercetă lungă în fățișarea rău prevestitoare a cerului, de ceva greu de înțeles, apoi se apropie de călătorul său și îl întrebă cu glas scăzut. Pot să spun totul în alțimii voastre?" Totul," răspunse filia Fogg. Ei bine, o să avem furtună." De la nord sau de la sud?" întrebă simplu Mr. Fogg. De la sud, asta e. Ne așteaptă un taifun." Bravo!" Taifunul de la sud o să ne împingă pe drumul nostru. Dacă s cotiți așa, nu mai am nimic de spus, încheie capitanul vasului. Presimțirile lui John nu erau înșelătoare. La o epocă mai puțin înaintată a anului, taifunul, după expresia unui vestit meteorolog, s-ar fi împrăștiat și ar fi pierit ca o cascadă luminoasă de flăcări electrice. Dar acum, după echinoxul de toamnă, te puteai teme că se va dezlănțui cu toată furia. Capitanul lua din vreme toate măsurile ca să-l întâmpine. Pânzele fură coborâte, catargele săgeților fură scoase, de asemenea se scoaseră tangoanele, iar tambuchiurile se închiseră cu grijă. Tangon, un fel de baston lung, care se întinde uneori în afara bordului, pentru a susține o velă sub un unghi mai convenabil. De acum înainte, nicio picătură de apă nu mai putea pătrunde sub punte. Rămase o singură velă de furtună triunghiulară, făcută din pânză foarte groasă, care fu ridicată în locul trincăi, astfel ca agoieleta să poată ține drumul cu vântul din pupa. Acum nu mai aveau altceva de făcut decât să aștepte. John își sfătuise oaspeții să coboare în cabină, însă acest spațiu îngust, aproape fără aer, se înfățișa ca o închisoare foarte neplăcută, dacă mai țineai seama și de scâlțielile hulei. Nici Mr. Fogg, nici Auda și nici fix nu se învoiră să coboare sub punte. Către ora opt, vijelia, însoțită de plaie și de răbufniri neregulate, se năpustia asupra vasului. Cu unica lui pânză, tencader, fu luat pe sus de acest vânt furtunos a cărui dezlănțuire e greu de închipuit. Comparații viteza cu de patru ori viteza maximă a unei locomotive și încă nu va fi de ajuns. Goeleta agonia astfel toată ziua către nord, dusă de valurile monstruoase și izbutind din fericire să atingă aceeași viteză ca și ele. De douăzeci de ori fun în primejdie ca unul din acești munți de apă care veneau din urmă să o acopere, însă cu o dibace mișcare de cârmă capitanul înlătură nenorocirea. Călătorii erau uneori acoperiți de sus până jos de apă spulberată, baie pe care ei o primeau cu resemnare filozofică. Bineînțeles, fix înjura printre dinți, însă curajoasa doamnă Auda, cu ochii ațintiți asupra tovarășului ei de drum, al cărui sângere ce nu putea decât să-i admire, se vedea demnă de el și înfrunta uneori furtuna după exemplul lui. Cât despre Filias Fogg, ai fi spus că taifunul făcea parte din programul său. Până acum, în cader, înaintase necontenit spre nord. Înspre seară, vântul se roti trei carturi și început să sufle de la nord-vest, așa cum era de așteptat. Cart, măsură unghiulară, folosită odinioară la marinari, echivalând cu aproximativ 11 grade. Primind valurile dintr-un bord, goeleta a început să se balanceze în grozitor. Loviturile mării ar fi putut să înspăimânte pe oricine n-ar fi știut cât de zdravă sunt legate între ele toate părțile unei nave. Odată cu căderea nopții, furtuna crescu încă mai mult. Văzând că se face întuneric și că odată cu întunericul vântul se întărește, John fu cuprins de o adâncă îngrijorare. El se întrebă dacă nu era timpul să o lase mai domol și se sfătuie în această privință cu oamenii din echipaj. După ce află părerea acestora, capitanul se apropie de Mr. Fogg. Înălțimea voastră, cred că ar fi mai bine să intrăm în vreun port." Sunt de aceeași părere." – Răspunse călătorul. – Ah! – făcu capitanul. – Dar ce port? Filias Fogg răspunse liniștit. – Nu cunosc decât unul. – Care? – Shanghai. Câteva clipe capitanul nu înțelese ce însemna acest răspuns, câtă încăpățânare și tărie cuprindea în el. Pe urmă strigă. – Așa e? Înălțimea voastră are dreptate. Să mergem la Shanghai! Și Tenkader își urma drumul spre nord. În spăimântătoare noapte. Numai printr-o minune goeleta nu se răsturnă. De două ori fu a peste valuri, gata să fie dată peste cap și totul ar fi fost smuls de pe punte, dacă n-ar fi fost amarat cu grijă. Mi auda era zdrobită, dar nu se plânse nici măcar o singură dată. Mr. Fogg trebuie în repetate rânduri să se repeadă spre ea ca să o apere de violența valurilor. O nouă zi veni. Furtuna bătea încă, dezlănțuindu-și toată furia. Totuși, vântul se roti din nou spre sud-est. Era o schimbare prielnică și Tâncader se așternuia iarăși la drum pe o mare răscolită, ale cărei valuri se izbeau în cele ce luau naștere acum, din altă direcție, sub acțiunea vântului nou. Această contrahulă, desigur, că ar fi zdrobit un vas construit cu mai puțină grijă. Din când în când, prin cețurile destrămate, se zărea coasta, în schimb nu se vedea nicăieri niciun vas, numai Tencader înfrunta marea în aceste clipe. La prânz se arăta oarecare semne de liniștire, care odată cu apropierea serii deveni răvădite. Într-adevăr, furtuna fusese atât de violentă, încât nu putea ține prea mult. Călătorii zdrobiți cu desăvârșire putură în sfârșit să îmbuce câte ceva și să se odihnească puțin. Noaptea fu relativ liniștită. Capitanul porunci să se ridice pânzele, dar reduse până la ultima terțarolă. Viteza vasului crescu simțitor. A doua zi în 11 ale lunii, la răsăritul soarelui după ce observă Costa, John Bunzbai își vesti călătorii că se aflau la numai 100 de mile de Shanghai. 100 de mile! Și nu mai aveau decât ziua care începea pentru a le străbate. Dacă Mr. Fogg voia să nu piardă vaporul de la Yokohama, Trebuia să sosească la Shanghai până seara. Să nu fi fost furtuna din pricina cărei a pierduse destule ore, acum s-ar fi aflat numai la 30 de mile de portul dorit. Vântul scădea simțitor, dar din fericire, totdeodată se linișteau și valurile. Fură ridicate toate pânzele, săgeți, velastraiuri, zburător, toate primind vântul în plin și sub etrava goeletei începură să se ridice volburi înspumate. La prânz, tencadere nu mai avea de făcut până la Shanghai decât 45 de mile. Îi mai rămâneau șase ore ca să ajungă în port înainte de plecarea vaporului de Yokohama. La bord era mare neliniște. Trebuiau să ajungă cu orice preț. Toți, bineînțeles afară de filia sfog, își simțeau inima bătând cu nerăbdare. Trebuia ca goeleta să păstreze o viteză medie de 9 mile pe oră și vântul slăbea din ce în ce mai mult. Era o briză neregulată cu răbufniri capricioase venind dinspre coastă. Îndată după trecerea lor, marea amorțea iarăși. Totuși vasul era așa de ușor, velele de sus dintr-o țesătură foarte fină, prindeau așa de bine capricioasele adiere ale vântului, încât la toate acestea, adăugându-se și curentul prielnic, pe la ora șase seara, John stabili că nu mai aveau decât cel multe zece mile până la gura fluviului Shanghai, Căci orașul se află la cel puțin douăsprezece mile mai sus de vărsare. La ora șapte mai rămăseseră încă trei mile până la Shanghai. Capitanul scoase o înjurătură groasnică. Era limpede că n-avea să mai pună mâna pe prima de două sute de lire. Se uită la călătorul său. Pe echipul acestuia nu se vedea nicio tulburare. Și totuși, în clipa aceea, întreaga lui avere era în joc. Deodată, în față, se ivi o formă neagră, alungită ca un fus, deasupra care -a plutea o coamă de fum. Era vaporul american care pleca la ora prevăzută. Blestem! strigă John Bunzbai, lăsând cârma cu un gest de disperare. Glasul lui Philias Fogg se auzi netulburat. Dați semnale! La prova goeletei se afla un mic tun de bronz care folosea la dat semnale pe timp de ceață. Țiava tunului fu încărcată până la gură, însă în clipa când capitanul se pregătea să pună un tăciune roșu în fereastra de aprindere, Mister Fogg porunci. Pavilionul în bernă! Pavilionul fu coborât la jumătatea catargului. Acesta era semnal de primeștie și astfel puteau nădăjdui că vaporul american, văzându-l, își va schimba pentru câteva clipe drumul ca să le vină în ajutor. Foc! porunci Filias Fogg. Și bubuitul micului tun de bronz se răspânge în aer, în care Paspartu constată că e bine să ai totdeauna ceva bani în buzunar chiar și la capătul celălalt al pământului. Carnatic, care plecase din Hong Kong la 7 noiembrie la ora 6 și jumătate seara, se îndrepta acum cu toată viteza spre coastele Japoniei, complet încărcat și ducând numărul maxim de călători. Numai două cabine la pupa rămaseră neocupate, cele reținute pentru mister Fogg A doua zi dimineața Oamenii de la prova văzură Nu fără oarecare surpriză Un călător cu ochii pe jumătate rătăciți Cu mersul clătinat Cu părul răvășit Ieșind pe tambuchiul de la cabinele de clasa a doua Și așezându-se șovăitor Pe un butuc Acest călător nu era altul decât Paspartun persoană căruia Iată ce i se întâmplase Câteva clipe după ce fix Ieșise din fumătoria de opiu Doi chelneri se apropiară de tânărul franțus căzut într-un somn adânc, îl ridicară și îl întinseră pe patul rezervat fumătorilor. Însă, după vreo trei ore, Paspartu, care până și în coșmarurile sale era urmărit de o idee fixă, începu să se trezească luptându-se cu acțiunea stupefiantă a narcoticului. Gândul datoriei neîmplinite îl scoase din toropeală. El se ridică de pe patul bețivilor și bășbăind, sprijinindu-se de ziduri, Căzând și ridicându-se, dar împins necontenit și stăruitor de un fel de instinct, ieși din blestemat casă strigând ca prin vis. Carnatic! Carnatic! Vaporul se afla pe chei, scoțând fum pe coș, gata de plecare. Paspartu nu avea de făcut decât câțiva pași până acolo. El se avântă pe schelă, ajunse pe punte și se prăbuși fără simțire undeva la prova, exact în clipa când se desfăceau legăturile vaporului. Câțiva marinari, ca oameni deprinși cu asemenea întâmplări, îl luară pe bietul nostru flăcău și îl duseră jos într-o cabină de clasa a doua. Paspartu nu se trezi decât a doua zi dimineață la 150 de mile departare de coastele Chinei. Iată de ce în dimineața aceea el se afla pe puntea Pachebotului Carnati, trăgând cu nesați în piept aerul proaspăt al mării. Acest aer curat îi alungă ultimele urme ale beției. El început să-și limpezească gândurile, ceea ce nu era lucru ușor. Dar, în sfârșit, izbuti să-și reamintească întâmplările din ajun, mărturisirile lui Fix, fumătoria de opium și celelalte. E limpede că am fost grozav de beat," se gândi el. Ce se să spună acum Mr. Fogg? În orice caz, principalul e că nu am scăpat vaporul." Pe urma, amintindu-și de Fix, se gândi dășduiesc că de data asta am scăpat de el, doar nu avea atâta îndrăzneală ca, după toate câte mi-a spus, să vină după noi pe Carnatic. Un inspector de poliție, un detectiv, pe urmele stăpânului meu, învinuit că ar fi predat banca Angliei, pe naiba. Mr. Foghe, e hoț tot atât cât sunt eu ucigaș. Dar oare trebuia să istorisească toate acestea stăpânului său? Era potrivit să-i spună ce rol juca fix în preajma lor? N-ar fi fost mai bine să aștepte întoarcerea la Londra, ca acolo să-i povestească cum un agent al poliției metropolitane îl urmărise în jurul pământului și să râdă împreună de această năzdrăvănie? Da, fără îndoială, așa ar fi fost mai bine. În orice caz, în privința asta mai avea timp de gândit. Mai grabnic era să-l caute pe Mr. Fogg și să-i ceară iertare pentru incalificabila lui purtare. Deci Paspartu se ridică. Marea era răscolită și vaporul se balansa tare. Bravul flăcău cu picioarele încă moi, ajunse de bine de rău la pupă. Pe punte nu văzu pe nimeni care să semene nici cu stăpânul său, nici cu Misauda. Aha, își zise el, la ora asta Misauda încă doarme, iar Mr. Fog și-a găsit desigur sigur vreun jucător de uist și, după obiceiul lui, cu acest gând, Paspartu coborâ în salon. Mister Fogg nu era acolo. Flăcăului nostru nu-i mai rămânea de făcut altceva decât să întrebe pe comisarul de bord care era cabina domnului Fogg. Dar comisarul de bord îi răspunse că nu cunoștea niciun călător cu acest nume. Ba, să am iertare," stărui Paspartu. E un gentleman înalt, rece, destul de retras, însoțit de o doamnă tânără." Nu avem nicio doamnă tânără pe bord," răspunse comisarul. De altfel, iată lista călătorilor. Nu ai decât să te uiți în ea." Servitorul cercetă lista. Într-adevăr, numele stăpânului său nu era trecut în ea. Câteva clipe rămase neuc cu capul gol de orice gând. Ei, asta-i!" strigă el apoi. Nu mă aflu pe Carnatic?" Ba da!" În drum spre Yokohama?" Exact!" O clipă pe se temuse că nimerise pe alt vapor. Dar dacă acum era sigur că se află pe Carnati, tot așa de sigur era că stăpânul său nu se afla aici. Asta venea ca o lovitură de trăsnet și bietul băiat se prăbuși într-un fotoliu. Deodată simți că îi se face lumina în cap. Își aminti că vaporul plecase mai devreme, că el trebuia să-și vestească stăpânul despre aceasta, ceea ce nu făcuse. Deci Mr. Fogg și auda rămăseseră la Hong Kong din vina sa. Vina sa, da, dar mai cu seama acelui trădător care spre a-l despărți de stăpânul său pentru a-l face pe acesta să piardă vaporul, îl îmbătase. Căci, în sfârșit, acum înțelegea lucrătura inspectorului de poliție. Iar în clipa aceasta, mister Fogg, ruinat la sigur, cu rămășagul pierdut, era arestat, poate chiar băgat la închisoare. La acest gând, paspartul începu să-și smulgă părul din cap. Ah, n-avea să-i cadă odată în mâini losul de fix, să vadă el atunci răfuială. În sfârșit, după primele clipe de descurajare, Paspartu își recăpătă sângele rece și început să mediteze asupra soartei sale. Se afla într-o situație pe care n-ar fi invidiat-o nimeni. Iată-l în drum spre Japonia. Că avea să ajungă acolo era sigur, dar cum să se întoarcă fără niciun ban în buzunar? Nici un shilling, nici măcar un penny. Noroc că prețul călătoriei și al meselor fusese plătit dinainte. Avea, deci, un răgaz de cinci sau șase zile ca să ia o hotărâre. Ar fi greu de descris cât mâncă și cât bău paspartu în timpul acestei călătorii. Mâncă și bău atât partea lui cât și pe a lui Mr. Fogg și pe a doamnei Auda. Mâncă de parcă Japonia unde trebuia să coboare, ar fi fost o țară pustie lipsită cu desăvârșire de alegurii. În ziua de 13, odată cu fluxul de dimineață, Carnatic intră în portul Yokohama. Aceasta este o escală foarte importantă a Pacificului, unde se opresc toate vapoarele poștale și de călători care leagă America de Nord cu China, cu Japonia și cu insulele Malaeze. Yokohama se află în golful din fața orașului Iedo, de altfel foarte aproape de această mare așezare omenească, a doua capitală a Imperiului Japonez, odinioară reședința Taikunului, pe vremea când exista încă acest împărat civil, și rivala marelui oraș Meako, unde locuiește Mikadoul, împăratul divin, descendentul zeilor. Iedo, Tokyo. Carnati trase la unul din cheiurile Yokohamei, în apropierea digurilor de la intrarea portului și lângă magaziile vămii, în mijlocul unei puzdări de vase aparținând tuturor națiunilor. A și fără niciun fel de tragere de inimă pe acest pământ plin de mistere al fiilor soarelui. Nu avea nimic mai bun de făcut decât să se lase la voia întâmplării, pornind pe străzile Yokohamei. La început văzu în fața sa un oraș cu totul european. Casele cu fața de scunde erau împodobite de verande susținute de coloane elegante. Cu străzile lui, cu piețele, cu docurile, cu antrepozitele, orașul acoperea tot spațiul cuprins între țărmul și promontoriul tratatului. Aici, ca și la Hong Kong, ca și la Calcuta, mișuna un amestecomenesc de toate rasele. Americani, englezi, chinezi, olandezi, negustori gata să vândă și să cumpere orice, în mijlocul cărora franțuzul nostru se simțea tot așa de străin, ca și când ar fi nimerit în țara hotentotilor. Aspartu avea o cale sigură să iasă din încurcătură, aceea de a se înfățișa agentului consular francez sau englez de la Yokohama. Însă nu-i venea la îndemână să le povestească acestora pățania sa atât de strâns legată de aceea stăpânului său. Deci, înainte de a recurge la ajutorul lor, voia să încerce alt mijloc de scăpare. După ce străbătu partea europeană a orașului, fără ca norocul să-i scoată ceva în cale, paspartu pătrunse în cartierele japoneze, hotărât să ajungă, dacă ar fi fost nevoie, până la Iedo. Partea indigenă a Yokohamei se numește Benten, după numele unei zeițe a mării adorată de locuitorii insulelor din vecinătate. Aici se pot vedea minunate alei de brazi și cedri, porți sacre cu o arhitectură ciudată, podețe pierdute printre bambuș și trestie, temple adăpostite sub acoperișul uriaș și melancolic al cedrilor seculari, mănăstiri în fundul cărora aluncezesc preoți budiști și credincioși ai religiei lui Confucius, străzi nesfârșite de pe care ai putea strânge o recoltă întreagă de copii cu obrazul trandafiriu și cu pomeții roșii, pui de om desprinși parcă de pe un paravan indigen, jucându-se printre câini cu picioarele scurte și pisici cu blana gălbuie, foarte leneșe și foarte blânde. Străzile sunt un furnicar neast de oameni. Bonzi, budiști pășind în procesiuni, bătând monoton în tamburine, iacunini, ofițeri de vamă sau de poliție cu chipii ascuțită la vârf și cu încrustații de lac, cu câte două săbi la centiron, Soldați îmbrăcați în uniforme de pânză albastră cu dungi albe și înarmați cu puști, ostași de a doului, strânși ca într-un sac în tunicile lor de mătase peste care poartă platoșă și cămașă de zale, apoi nenumărați militari de toate felurile, căci în Japonia meseria de soldat este tot atât de stimată pe cât este de disprețuită în China. Se văd de asemenea strângători de oboluri, pelerine în veșminte lungi și simpli civil cu părul lins, negru ca abanosul, cu capul mare, cu torsul lung, cu picioarele pipernicite, toți scunzi, cu pielea colorată în toate nuanțele, de la aceea închisă a ramei până la albul mat, dar nici de cum galbenă ca a chinezilor, caracteristică prin care japonezii se deosebesc fundamental de aceștia. În sfârșit, printre trăsuri cai purtători de palanchine, printre cărucioare cu perdeluțe, printre nori mes cu pereții de lac și cangosuri cu perne moi, adevărate litire de bambus, trec aici colo, pășind mărunt cu picioarele lor micuțe în papuci de pânză, în sandale de pai împletit sau în saboți de lemn cioplit, femei nu prea frumoase, cu ochii trași spre tâmple, cu sânii căzuți, cu dinții negriți după cerința modei, purtând însă cu eleganță veșmântul național kimono, un fel de capot cinți cu o eșarfă de mătase, care se termină la spate printr-un nod năstrușnic, veșmânt cunoscut și la Paris și pe care pariziencele cele din zilele noastre pare că l-au împrumutat din Japonia. Paspartu se plimbă preț de câteva ore prin această mulțime pestriță, Privind totodată și la ciudatele prăvălii belșugata sortate, la bazarele pline de înzorzonată argintărie japoneză, la birturile împodobite cu banderole și cu stegulețe, dar unde el nu avea voie să intre, la ceinăriile unde se bea cu ceașca plină apă caldă parfumată cu sake, lichior scos din orez fermentat, la ambietoarele fumătorii unde se fumează un tutun foarte fin, dar nici de cum opiu, aproape deloc cunoscut în Japonia. Tot mergând așa, Paspartu se pomeni la marginea orașului în plin câmp, în mijlocul orezăriilor. Aici înfloreau risipindu-și ultimele culori și ultimele miresme, camelii strălucitoare, dezvoltate ca niște adevărați copaci. Iar în grădini, împrejmuite cu garduri vii de bambus, creșteau cireși, pruni, meri, pe care băștina și îi cultivă mai mult pentru florile lor decât pentru fructe, și pe care sperietori schimonosite, moriști gălăgioase îi apărau contra vrăbiilor, porumbeilor, ciorilor și altor zburătoare nesățioase. Nu era cedru care să nu adăpostească un vulturi sub ramurile sale majestoase. Nu era salcie plângătoare să nu ascundea în frunzișul său un bătlan stând trist într-un picior. În sfârșit, pretutindeni mișunau stăncuțe, rațe, ulii, gâște sălbatice și puzdărie de cocori, pe care japonezii îi țin în mare cinste, fiind la ei simbol de viață lungă și fericire. Tot rătăcind așa, paspartu zări prin iarbă câteva micșunele. Bun," zise el, iată cina mea de astă seară." Însă, mirosindu-le, văzu că nu aveau niciun parfum. Ce nenoroc," gândi bietul băiat. E drept că, înainte de a coborâ de pe Carnati, mâncase cât îl ținuse pântecele ca și cum ar fi avut o presimțire." Însă acum, după o zi întreagă de hoină reală, își simțea stomacul foarte gol. Băgase de seamă că la măcelăriile din partea locului, oile, caprele și porcii lipseau cu desăvârșire și cum pe de altă parte știa că e o nelegiuire să tai boii, singura rezervă pentru nevoile agriculturii, ajunsese la concluzia că în Japonia carnea era foarte rară. Într-adevăr, nu se înșela. Însă, în lipsa cărnii de vită, stomacul său s-ar fi mulțumit chiar și cu o halcă de mistreți sau de cerb sau cu vreo potărniche sau cu vreo prepeliță, în sfârșit, cu orice carne de pasăre sau cu pește, alimente care împreună cu produsele orăzăriilor alcătuiesc la japonez hrana aproape exclusivă. Însă trebuia să se supune soartei și să lase pe a doua zi grija mâncării. Între timp se făcuse noapte. Caspartu se întoarse în orașul japonez și porni la întâmplare pe străzile luminate de felinare multicolore, privind grupurile de saltimbanci care își făceau exercițiile uimitoare, căscând gura la astrologii ambulanți, cu lunetele lor în jurul cărora se îmbulzea mulțimea. Pe urmă se duse în radă unde țărmul scânteia de torțe făcute din ramuri rășinoase la lumina cărora pescarii momeau pești. În sfârșit, străzile începură să se golească. După ce mulțimea dispăru, își făcura apariția patrule de iacununi. Acești ofițeri în uniformele lor mărețe și cu marea lor suită, păreau niște ambasadori, ceea ce pe paspartu îl făcea să spună aceeași glumă, ori de câte ori apăreau asemenea strălucitoare patrulă. Iată, uită, încă o ambasadă japoneză pleacă la Capitolul 23 în care nasul lui Paspartu se lungește peste măsură. A doua zi, Paspartu, înfometat și zdrobit de oboseală, își spuse că trebuie să mănânce cu orice preț și cu cât mai repede, cu atât mai bine. E drept că pentru asta ar fi putut să-și vândă ceasul, dar mai bine ar fi murit de foame decât să se despartă de el. Acum ori niciodată, bravul nostru flăcău trebuia să se folosească de glasul cu care îl înzestrase natura, Glas destul de puternic, dacă nu și melodios. Paspartu știa câteva cântece franțuzești și englezești și se hotărâ să-și încerce norocul cu ele. Cu siguranță că japonezii erau iubitori de muzică pentru că la ei totul se făcea în sunetele țambalelor, tamtamurilor și tamburinelor și ca urmare ar fi fost peste putință să nu prețuiască talentele unui virtuos european. Poate, însă că era ora prea timpurie pentru asemenea concert și ascultătorii, treziți pe neașteptate, nu l-ar fi răsplătit pe cântăreț aruncându-i monede cu chipul micadoului. Tânărul franțuz se hotărâ să mai aștepte câteva ore, însă tot hoinărind se gândi că va părea prea bine îmbrăcat pentru un artist ambulant și atunci l-o să-și schimbe hainele cu niște vechituri mai potrivite cu situația sa. Unde mai pui că de pe urma acestui schimb putea să-i rămână și un rest cu care și-ar fi potolit foamea numai decât? Hotărirea odată luată mai rămânea doar să fie pusă în aplicare. Însă bietul paspartu trebuie să umble mult până să găsească un negustor de haine vechi, căruia să-și spune păsul. Negustorului îi plăcură hainele europene, astfel că puțin mai târziu paspartu ieși de la el caragios înveșmântat într-un vechi kimono japonez, și având în cap un fel de turban strâmb, decolorat de timp. În schimb, în buzunarul său sunau câteva monede de argint. Bun, se gândi el, să mi închipui că suntem în carnaval. Prima grijă a lui Paspartu, astfel japonizat, fusă intre într-o ceinărie cu un fățișare modestă, unde se o cu ceva resturi de carne de pasăre și cu câțiva pum de orez ca omul pentru care masa de prânz rămăsese încă o problemă de rezolvat. Acum chestia este să nu pierd capul, își zise el după ce se văzu bine aranjată din partea pântecului. Nu pot să-mi închipui că aș avea cum să schimb zdrențele astea pe altele și mai japoneze. Trebuie, deci, să găsesc un mijloc de a părăsi cât mai repede cu putința această țară a soarelui, despre care voi păstra numai amintirea amarnice. Caspartu se gândi atunci să cerceteze vapoarele care plecau spre America. că ar putea să-și ofere serviciile ca bucătar sau servitor, necerind drept plată decât călătoria și hrana. Odată ajuns la San Francisco, ar fi văzut el cum putea să iasă din încurcătură. Important era să traverseze cele 4.700 de mile ale Pacificului, care se întindeau între Japonia și lumea nouă. Pravul nostru flăcău nu era cât de puțin omul care să lase să-l o idee, astfel încât se îndreptă fără pierdere de vreme spre portul Yokohama. Însă, pe măsură ce se apropia de docuri, planul său, care îi se păruse așa de simplu în clipa când îi venise în minte, îi se părea din ce în ce mai irealizabil. De ce ar fi fost nevoie de un bucătar sau de un servitor pe un vapor american, și ce încredere putea să inspire el așa caragios cum era îmbrăcat? Ce recomandații să prezinte? Ce referințe să indice? Tocmai cum stătea așa pe gânduri, privirile îi căzure asupra unui afiș uriaș, pe care un fel de eclov îl purta pe străzile Yokohamei. Pe afiș scria cele de mai jos în englezește. Trupa japoneză de acrobați a onorabilului William Batulkar. Ultimele reprezentații înainte de plecarea lor în Statele Unite ale Americii. Nasuri lungi, nasuri lungi, sub protecția directă a zeului Tingu, mare atracțiune, mare! Statele Unite ale Americii, strigă Paspartu, tocmai ce-mi trebuie mie. El se luă după omul afiș și urmărindul, ajunse curând înapoi în orașul japonez. După un sfert de oră se oprea în fața unei mari barăci împodobite cu numeroase stegulețe. Pe pereții ei exterior se vedea pictată fără nicio perspectivă, însă în culori țipătoare, o trupă întreagă de jonglări. Aici era circul onorabilului Batulcar, un fel de Barnum American, directorul unei trupe de saltimbanci, jonglări, clovni, acrobați, echilibriști, gimnaști, care, după cum spunea afișul, dădea ultimele sale reprezentații, înainte de a părăsi Imperiul Soarelui pentru a se întoarce în Statele Unite. Aspartu intră sub un fel de șopron aflat în fața barăcii și întrebă de Mr. Batulcar. Acesta apăru în persoană. Ce dorești?" îl întrebă pe noul venit, lundul în prima clipă drept un băștinaș. N-aveți cumva nevoie de vreun servitor?" Un servitor!" strigă directorul circului, Mângâindu-și bărbuța deasă și cenușie, care îi năpădea pielea de subărbie. Un servitor! Am doi ascultători credincioși, care nu m-au părăsit niciodată și care fac treabă pe degeaba, numai să le dau de mâncare. Iată-i!" Zicând acestea, Mr. Batulcar își arăta amândouă brațele vânjoase, brăzdate de vine groase ca niște coarde de contrabas. Care va să zică n-aveți nevoie de mine? Deloc, dracce!" Mi-ar fi priit grozav să plec cu dumneavoastră." Ia-te, uită," zise onorabilul Batulcar, dumneata ești japonez cum sunt eu, muță. De ce te-ai îmbrăcat așa?" Se îmbracă omul cum poate. asta e adevărat. Ești francez?" Da, parizian, de la Paris." Atunci cu siguranță că trebuie să știi să faci strâmbături." Pe legea mea," răspunse paspartul jignit, văzând că naționalitatea lui provoacă o astfel de întrebare." Noi francezi știm să facem strâmbăturie drept, dar tot așa de bine știu să le facă și americanii. Adevărat! Ei bine, dacă nu te iau ca servitor, pot să te angajezi drept clovn. Înțelegi, dragul meu, în Franța se aduc comedianți străini, iar în străinătate comedianți francezi. Ah! Ești destul de voinic? Mai ales când mă scol de la masă. Și știi să cânti? Da, răspunse paspartu care odinioară luase parte la câteva concerte de stradă. Dar știi să cânti cu capul în jos, cu un titiresc care se învârtește pe talpa piciorului stâng și cu o sabie în echilibru pe talpa piciorului drept? Vezi bine, se repezi viitorul saltimbanc, amintindu-și de cele din tăi exerciții din copilărie. Apoi atunci să știi că asta-i principalul, încheie onorabilul Batulcar. Angajamentul fusemnat hichet nunc, aici și acum, în limba latină. În sfârșit, Paspartu își găsise o situație. Era angajat la toate în celebra trupă japoneză, lucru nu prea măgulitor, însă peste opt zile avea să fie în drum spre San Francisco. Reprezentația anunțată cu mare tâmbălău de onorabilul Batulcar trebuia să înceapă la ora trei, așa că îndată, Formidabilele instrumente ale unei orchestre japoneze, tambururi și tamtamuri, începură să bubuie la intrare. Se înțelege că paspartul nu putuse studia vreun rol oarecare, dar avea să sprijine pe umerii săi puternici marele exercițiu numit strugurele omenesc, executat de nasuri lungi ale zeului Tingu. Această mare atracție a reprezentației trebuia să încheie seria exercițiilor. Încă înainte de ora trei, spectatorii năvăliseră în baracă. Europeni și indigeni, chinezi și japonezi, bărbați, femei și copii, se îngrămădeau pe banchetele înguste și în lojele din fața scenei. Muzicanții intraseră în sală și orchestra întreagă, gonguri, tam-tamuri, flaute, tamburine și tobe mari, își făcea treaba cu furie. Această reprezentație se asemăna cu toate exhibițiile de acrobați dar trebuie să mărturisim că japonezii sunt cei din tâi echilibriști din lume. Unul, purtând evantai și mici bucăți de hârtie, executa exercițiul așa de grațios al fluturilor și al florilor. Altul scria repede în aer, cu fumul parfumat al pipei sale, o serie de cuvinte albăstrui care forma un compliment la adresa spectatorilor. Unul jongla cu niște lumânări aprinse pe care le strângea pe rând când îi treceau prin fața gurii și le aprindea din nou, una câte una, fără să întrerupă o singură clipă uimitoarea sa scamatorie. Altul prezenta cele mai neverosimile combinații cu niște sfârleze care se învârteau. În mâna lui, aceste mașini zbârniitoare păreau animate de o viață proprie în învârtirea lor nesfârșită. Ele alergau pe țevi de pipă, pe tăișuri de sabie, pe fire de sârmă, adevărate fire de păr întinsă de la un capăt la altul al scenei. Înconjurau vase mari de cristal, se urcau pe scări de bambus, se împrăștiau în toate colțurile, producând ciudate și armonioase efecte prin combinarea diferitelor lor tonalități. Scamatorii jonglau cu ele și sfârlezele se învârteau în aer. Le aruncau ca pe niște rachete și ele se învârteau într-una. Le vărau în buzunare și, când le scoteau, toți se mai învârteau până în clipa când un resort destins le făcea să se deschidă ca niște jerbe de artificii. De priso să descriem aici minunatele exerciții ale acrobaților și gimnaștilor trupei. Numerele cu scara, cu prăjina, cu ghiuleaua, cu butoaiele și altele fără executate cu o precizie remarcabilă. Dar cea mai de atracție a reprezentației era jocul acestor nasuri lungi, uimitor echilibriști, pe care Europa nu-i cunoștea încă. Nasuri lungi formează o corporație cu totul neobișnuită, aflată sub invocația directă a zeului Tingu. Îmbrăcați ca niște eroi din evul mediu, ei poartă o splendidă pereche de aripi pe umeri. Dar ceea ce îi caracterizează îndeosebi, e un nas lung cu care își împodobesc chipul și mai ales întrebuințarea ce-i o dau. Aceste nasuri nu sunt altceva decât niște bețe de bambus, lungi de cinci, de 6 sau chiar de zece picioare, unele drepte, altele curbe, unele nete de altele noduroase. Și tocmai pe aceste apendice, fixate foarte solid, își desfășoară ei exercițiile de echilibru. O duzină din acești sectanțe ai zeului Tingu se culcară pe spate, iar ceilalți se apucare să joace pe nasurile lor, ridicate ca niște paratrăsnete, sărind zburând de la unul la altul, executând mișcările cele mai neverosimile. Pentru sfârșit, se anunțase publicului în mod special piramida umană, în care vreo 50 de nasuri lungi urmau să figureze carului No. Dar în loc să se sprijine unii pe umerii celorlalți, artiștii onorabilului Batulcar trebuiau să se ajute numai cu nasul, ori unul din cei care formau baza carului părăsise trupa și, cum era destul să fii voinic și îndemânatic, paspartu fusese ales să-l înlocuiască. Desigur că cinstitul Flăcău se simți vrednic de milă când, amintire amintirea tinereții sale, își puse costumul din evul mediu împodobit cu aripi multicolore și îi se aplică pe față un nas de șase picioare. Dar, în sfârșit, acest nas era mijlocul lui de trai, așa că se hotărâ să meargă înainte. Paspartu intră în scenă și se așeză lângă și săi, care trebuiau să alcătuiască baza carului lui Jagernu. Toți se întinseră jos cu nasul în tavan. A doua serie de echilibriști se așezară pe aceste lungi apendice, o a treia se cățără deasupra, apoi o a patra, și pe aceste nasuri care nu erau atinse decât în vârf, se ridică îndată un monument omenesc până la frizele teatrului. Aplauzele începură să răsune și instrumentele orchestrei izbucniră ca niște tunete, când deodată piramida se clătină, echilibrul se rupse, unul din nasurile de la bază dispăru și monumentul se prăbuși ca un castel alcătuit din cărți de joc. Era vina lui Paspartu care își părăsise postul, sărise peste rampă fără ajutorul aripilor sale și agățându-se de galeria lojilor din dreapta, căzuse la picioarele unui spectator strigând. Ah, stăpânul meu, stăpânul meu! Dumneata? Eu!" Ei, atunci, repede la vapor, băiete!" Mister Fogg, Miss Auda, care îl întăvărășise, și paspartu străbătură în goană coridoarele și se repezire afară din baracă. Dar la ieșire de dură de onorabilul batul car furios, care reclama daune pentru stricăciuni, Filias Fogg îi potoli furia aruncându-i o mână de bancnote. Și la ora șase și jumătate, în clipa când vaporul american se pregătea să plece, mister Fogg și Miss Auda, puneau piciorul pe punte urmați de paspartu, cu aripile în spinare și, pe chip, cu nasul de șase picioare, pe care încă nu apucase să-și însăci și patru, în cursul căruia se traversează Oceanul Pacific. Se înțelege de la sine ce se întâmplase în fața Shanghaiului. Semnalele făcute de Tenkader fusese răzărite de pe vaporul de Yokohama. Capitanul, văzând pavilionul în bernă, își îndreptase vasul spre mica goeletă. Câteva clipe după aceea, Filias Fogg, plătindu-și călătoria cu prețul convenit, punea în mâna căpitanului John Bunzbai 550 de livre. Apoi, onorabilul gentleman, misauda și fix, se urcaseră pe bordul steamerului, care îndată porni spre Nagasaki și Yokohama. Sosit la Yokohama dimineața, 14 noiembrie, la ora reglementară, Filias Fogg îl lăsase pe fix să-și vadă de treburile sale și se urcase pe bordul vasului Carnati. Aici află spre marea bucurie a doamnei Auda și poate și a sa, deși nu lăsa să se observe prin nimic, că francezul Paspartu sosise în adevăr în ajun la Yokohama. Filias Fogg, care trebuia să se îmbarce chiar în aceeași seară pentru San Francisco, porni numai decât în căutarea servitorului său. El se adresă, dar răza agenților consulari francezi și englezi. Apoi, după ce străbătuse fără niciun rezultat străzile Yokohamei și își pierduse nădejdea de a-l mai găsi pe paspartu, întâmplarea sau poate un fel de presimțire îl făcu să intre în baraca onorabilului Batulcar. Desigur că Mr. Fogg nu și-ar fi recunoscut servitorul sub caragioasa lui îmbrăcăminte de clov, dar acesta, cum stătea cu fața în sus, își zări stăpânul într-o lojă. El nu putu să-și stăpânească o mișcare a nasului, de aici stricarea echilibrului și tot ceea ce urmase. Iată ce află paspartu chiar din gura doamnei Auda, care îi povesti cum călătorise pe goeleta Tenkader de la Hong Kong la Yokohama, în tovarășia unui oarecare fix. Auzind numele lui fix, paspartu nici măcar nu clipi. Se gândea că nu venise momentul să-i spună stăpânului său ceea ce se întâmplase între el și inspectorul de poliție. Așa încât, povestindu-și la rândul său pățania, tânărul franțus se învinui și își ceru iertare numai pentru că se îmbătase cu opiu într-o fumătorie din Hong Kong. Mr. Fogg ascultă cu răceală această povestire și nu răspunse nimic, apoi deschise servitorului său un credit îndestulător, ca el să-și procure pe bord niște haine mai potrivite. Și, în adevăr, nu trecuse nicio oră și cinstitul nostru flăcău care-și se nasul și aruncase aripile, nu mai avea nimic pe el care să amintească de sectantul zeului Tingu. Vaporul care mergea de la Yokohama la San Francisco aparținea companiei Pacific Mail Steam și se numea General Grant. Era un vapor mare cu zbaturi de 2500 de tone, bine amenajat și putând atinge o mare viteză. O cumpă uriașă, montată pe punte se balansa necontenit. La unul din capetele ei era articulat pistonul mașinii, la celălalt o bielă care transforma mișcarea lineară în mișcare circulară și acționa direct asupra axului zbaturilor. General Grant avea grimentul unei goelete cu trei catarge, cu o mare suprafață de velatură, care îi sporea în chip simțitor viteza. Mergând cu 12.000 pe oră, nu îi trebuiau mai mult de 21 de zile spre a traversa Pacificul. Phileas Fogg era deci îndreptățit să creadă că a ajuns în ziua de 2 decembrie la San Francisco, la 11 ar fi putut fi la New York, iar la 20 la Londra, cu câteva ore mai devreme decât acea dată fatală de 21 decembrie. Pe bordul vasului erau numeroși călători, englezi, mulți americani, apoi o adevărată emigrare de coliș spre America și un oarecare număr de ofițeri din armata indiilor care își foloseau concediul făcând în conjurul lumii. În timpul acestei traversări nu se produse niciun accident nautic. Vaporul, susținut de zbaturile lui mari, echilibrat de velatură, se balansa puțin. Oceanul Pacific își îndreptățea destul de bine numele. Mr. Fogg era tot așa de calm, tot așa de puțin comunicativ ca de obicei. Tânăra sa se simțea din ce în ce mai legată de acest om, dar prin altfel de legături decât acele ale recunoștinței. Această natură liniștită, în fond așa de generoasă, o impresiona mai mult decât ar fi crezut și aproape fără voie se lăsa dusă de sentimente, care parcă nu aveau nicio înrăurire asupra enigmaticului fog. De altfel, Misa Uda se interesa foarte mult de planurile gentlemanului, arătându-se îngrijorată de piedicile care ar fi putut zădărnici reușita călătoriei. Tânăra femeie discuta adeseori cu paspartu care citea printre cuvinte în inima ei. Acest flăcău cinstit avea acum o încredere oarbă în stăpânul său. El nu mai contenea cu laudele în ceea ce privea cinstea, generozitatea, devotamentul lui Filias Fogg. Apoi o asigură pe Misauda de sfârșitul fericit al călătoriei, repetând că partea cea mai grea se terminase, că ieșiseră din ținuturile fantastice ale Chinei și Japoniei, că se reîntorceau în regiuni civilizate și că, în sfârșit, un tren de la San Francisco la New York, iar de la New York la Londra, un transatlantic ar fi fără îndoială de ajuns spre a termina acest imposibil ocol al pământului în termenul prevăzut. După nouă zile de la părăsirea Yokohamei, Phileas Fogg străbătuse exact jumătatea globului pământesc. În adevăr, la 23 noiembrie, General Grant trecea meridianul 180, acela pe care se află în emisfera australă antipodul Londrei e drept că, din cele 80 de zile avute la dispoziție, Filias Fogg întrebuințase 52 și și de aici înainte nu-i mai rămâneau decât 28. Dar trebuie spus că dacă gentlemanul nostru se afla la jumătatea drumului numai prin diferența meridianelor, în realitate el străbătuse mai mult de două treimi din drum. În adevăr, ce ocoluri forțate de la Londra la Aden, de la Aden la Bombay, de la Calcuta la Singapore, de la Singapore la Yokohama... Dacă ar fi mers circular pe paralela A50, -a, pe care se află Londra, distanța n-ar fi fost decât de aproape 12.000 de mile, în vreme ce, din cauza mijloacelor de locomoție, filias Fogg era silit să parcurgă 26.000, din care până la data de 23 noiembrie, făcuse aproape 17.500. Dar acum drumul era drept și Fix nu se mai ținea după ei ca să le tot pună bețe în roate. În această zi de 23 noiembrie lui Paspartu îi fost dat să încerce o mare bucurie. Ne amintim că căpățânatul nostru flăcău își ținea faimosul său ceas de familie neschimbat după ora Londrei, socotind ca greșite toate orele țărilor pe care le străbătuse. Ori în acea zi, cu toate că nu îl dăduse nici înainte, nici înapoi, ceasul său arăta la fel cu cronometrul de pe bord. Se înțelege de la sine că Paspartu triunfa. Tare ar fi vrut să știe ce-ar mai fi putut spune acum fix, dacă s-ar fi aflat acolo. Al naibiticălos, ce de povești îmi spunea despre meridiane, despre soare, despre lună?" Repeta în sinea sa paspartu. Hm, ce soi de oameni! Dacă te-ai luat după ei, s-ar duce dracului ceasornicele. Eram sigur că mai curând sau mai târziu soarele se va hotărâ să ia după ceasul meu." Dar el nu știa un lucru. Că dacă cadranul ceasornicului său ar fi fost divizat în 24 de ore, cum sunt ceasornicele italiene, n-ar fi avut niciun motiv să se laude, căci la 9 dimineața după ora bordului, arătătoarele instrumentului său ar fi arătat 9 seara, adică 21 de ore după miezul nopții, exact diferența care există între Londra și al 180-lea meridian. Dar dacă Fix ar fi fost în stare să-i explice acest um, rezultat pur fizic, Paspartu, chiar dacă l-ar fi înțeles, ar fi fost cu siguranță incapabil să-l admită. Și, în orice caz, dacă, prin absurd, inspectorul de poliție s-ar fi arătat pe neașteptate în fața lui, este probabil că Paspartu, care avea de ce să-i poarte pică, ar fi discutat cu el cu totul alt subiect și cu totul în alte condiții. Dar unde se afla Fix în acel moment? Fix era chiar pe bordul vaporului General Grant. În adevăr, sosind la Yokohama, agentul îl părăsise pe Mr. Fogg, pe care spera să-l întâlnească din nou în timpul zilei, și se duse numai decât la consulatul englez. Acolo găsise în sfârșit mandatul care, venind pe urma lui de la bombei, avea 40 de zile de când era emis și venise de la Hong Kong cu același carnatic, pe bordul căruia credeau că se află detectivul. Închipuiți-vă decepția lui fix. Mandatul nu mai folosea la nimic, căci Mr. Fogg părăsise posesiunile engleze. Spre al putea acum, era nevoie de un act de extradare. Fie, își zise detectivul, după primul moment de mânie, mandatul meu nu mai este bun aici, dar va fi în Anglia. Ticălosul acesta face impresia că vrea să se întoarcă în patrie, crezând că poliția i-a pierdut urma. Bine, îl voi urmări până acolo. Cât despre bani, să dea Dumnezeu să mai rămână ceva din ei. Dar cu călătoria asta, cu bagșșșurile, cu procesul, cu amenzile, cu elefanții, cu tot felul de cheltuieli, omul meu a și lăsat mai mult de 5.000 de lire în drumul lui. Eh, la urma urmelor, Banca e bogată. Luând, deci, hotărârea să-l urmărească mai departe pe făcător, el se îmbarcă pe General Grant. Era pe bord când sosiră Mr. Fogg și Missauda, Auda. Spre marea lui surprindere, îl recunoscu și pe paspartu, sub costumul său de clov, de aceea se ascunse repede în cabina sa, spre a evita o explicație care putea compromite totul. Mulțumită numărului mare de călători, s să nu fie zărit de dușmanul său, când chiar în aceeași zi se găsi față în față cu el pe puntea de la prova. Paspartu sări asupra lui fără altă explicație și spre marea plăcere a unor americani care pariară imediat pentru el, administra nenorocitului inspector o bătaie Dravenă, care demonstra marea superioritate a boxului francez asupra boxului englez. După ce isprăvi, franțuzul se simți mai liniștit și mai ușurat. Fix să ridică într-o stare destul de proastă și, privindu-și adversarul, îl întrebă cu răceală. Ai terminat?" Da, pentru moment. Atunci vin o să stăm de vorbă. Să, în interesul stăpânului dumitale." Impresionată de acest sânge rece, Paspartu urmă pe inspectorul de poliție și se așezara amândoi într-un ungher la prova. Mai bordușit, burdușit," fix. Bine, acum ascultă-mă. Până azi am fost adversarul domnului Fogg, dar acum sunt de partea lui." În sfârșit," strigă Paspartu te convins că e un om cinstit?" Nu," răspunse rece fix. Îl cred un picălos. St, Stai liniștit și lasă-mă să vorbesc." Atâta vreme cât domnul Fogg se afla în posesiunile engleze, am avut interesul să-l întârzi, fiindcă așteptam un mandat de arestare. Am făcut totul pentru asta." Am ridicat împotriva lui pe preoții din bombei, te-am îmbătat la Hong Kong, te-am despărțit de stăpânul dumitale, l-am făcut să piardă vaporul de la Yokohama. Paspartu asculta cu pumnii strânși. Acum, reload detectivul, s-ar părea că domnul fog se întoarce în Anglia. Fie, îl voi urma, dar de azi înainte voi pune tot atâta grijă și zel să înlătur piedicile din drumul lui cât am pus mai înainte ca să le ridic. Vezi prin urmare că jocul meu s-a schimbat și s-a schimbat pentru că acesta este interesul meu. Adaug că interesul dumitale este același cu al meu, căci numai în Anglia vei ști dacă ai fost în serviciul unui telhar sau al unui om de treabă." Paspartu asculta foarte atent și la urma ajunse la convingerea că fix vorbea cu bună credință. Suntem prieteni?" întrebă detectivul. Prieteni? Nu, aliați, da, până la dovada contrarie, căci la cel mai mic semn de trădare îți suces gâtul." De acord," încheie liniștit inspectorul de poliție. 11 zile după aceea, la 3 decembrie, General Grant intra în golful porții de aur și sosea la San Francisco. Mr. Fogg nu era nici în pierdere nici în 25, în care se face o scurtă descriere a orașului San Francisco, într-o zi de meeting. Era ora șapte dimineața când Filias Fogg, Misa auda și Paspartu puseră piciorul pe continentul american, dacă se poate da acest nume cheiului plutitor pe care debarcaseră. Aceste cheiuri, urcând și coborând odată cu mare ele, ușurează încărcatul și descărcatul vapoarelor. În lungul lor se îngrămădesc clipere de toate mărimile, vapoare de toate naționalitățile și acele vase numite steamboats cu mai multe punți etajate care fac curse pe Sacramento și pe afluenții săi. Se îngrămădesc de asemenea pe aceste cheiuri produsele unui comerț care se întinde până în Mexic, în Peru, în Chile, în Brazilia, în Europa, în Asia, în toate insulele Oceanului Pacific. În bucuria lui de a pune în sfârșit piciorul pe pământ american, crezut de cuvință să debarce, executând cu maestrie un salt periculos. Dar aterizând pe chei ale cărui scânduri erau putrede, fugât pe ce să treacă prin ele. Foarte zăpăcit de felul cum pusese piciorul pe noul continent, flăcăul nostru scoase un strigăt din adâncul rărunchilor, care făcuse și a zborul un cârd de cormoran și pelicani, oaspeți obișnuiți ai acestor chei plutitoare. Îndată ce debarcă, Mr. Fogg se interesă când pleca primul tren spre New York și află că la ora șase seara... Avea deci o zi întreagă de petrecut în San Francisco. Gentilmenul chemă o trăsură în care se urcă împreună cu Misauda și Paspartu se cățără pe capră. Vehiculul, care se plătea 3 dolari cursa, se îndreptă spre International Hotel. În locul înalt unde se afla, Paspartu cerceta cu viu interes marele oraș american. Străzi largi, case joase bine aliniate, biserici și temple în stil gotic anglosaxon, docuri imense, antrepozite ca niște palate, unele de lemn, altele de cărămidă. Pe străzi, trăsuri numeroase, omnibuze, tramvaie, iar pe trotoare, puzderie de oameni, nu numai americani și europeni, ci și chinezi și indieni, care puteau să însemne o populație de peste 200.000 de suflete. Caspartu fu destul de surprins de ceea ce vedea în fața ochilor. El crezuse că debarcă tot în așezarea legendară de la 1849, în orașul bandiților, incendiatorilor și asasinilor, veniți aici în grabă în căutarea pepitelor de aur, imens balamuc al tuturor declasaților, unde oamenii jucau la noroc pulberea de aur cu revolverul într-o mână și cu cuțitul în alta. Dar aceste frumoase timpuri trecuseră. San Francisco se înfățișa acum ca un mare oraș comercial. Turnul înalt al primăriei, unde vegheau pasnicii, domina toată această îngemânare de străzi și de bulevarde, care se întretăiau în unghiuri drepte și între care se întindeau mici grădini verzi, apoi cartierul chinez, care părea a fi importat din Imperiul Ceresc, într-o cutie cu jucării. Nu se mai vedeau vestitele sombreros, nici cămășile roșii după moda căutătorilor de aur, nici indienii cu capul împodobit cu pene, ci pălării de mătase și haine negre pe care le purtau un mare număr de gentlemen de dați unei activități febrile. Unele străzi, între altele Montgomery Street, amintind Regent Street de la Londra sau Bulevardul italienilor de la Paris, ca și Broadway-ul New Yorkese, erau mărginite de magazine strălucitoare care expuneau în vitrinele lor produsele lumii întregi. Când Paspartu sosi la International Hotel, avea impresia că se află încă în Anglia. Parterul hotelului era ocupat de un imens bar, un fel de bufet, unde oricine putea să mănânce pe gratis. Se servea carne rece, supă de stridii, biscuiți și cester, fără ca mușteriul să-și deschidă punga. El nu plătea decât băutura, bere blondă, porto sau xeres, dacă voia să se răcorească. Lui Paspartu asta îi se păru foarte american. Restaurantul hotelului era confortabil. Mr. Fogg și Miss Auda se instalară la o masă unde fură serviți din belșug în farfurii foarte mici de către niște chelnări negri, având cea mai neagră culoare cu putință. După masă, gentlemanul nostru, împreună cu tovarășa sa, părăsi hotelul spre a se duce la birourile consulului englez ca să-și vizeze pașaportul. Pe trotuar își găsi servitorul care îl întrebă dacă, înainte de a lua trenul Pacificului, N-ar fi cu minte să cumpere câteva duzin de carabine Enfield și de revolvere Colt. Paspartu auzise vorbindu-se despre siuși care opresc trenurile întocmai ca niște tâlhari spanioli. Mr. Fogg răspunse că ar fi o precauție inutilă, dar îi dădu mâna liberă să facă după cum voia, apoi se îndreptă spre birourile agentului consular. Nu făcuse nici 200 de pași când, printr-o nemaipomenită întâmplare, dădu nas în nas cu fix. Inspectorul se arătă foarte surprins. Cum? Traversaseră pacificul împreună fără să se întâlnească pe bord? În orice caz, Fix nu putea fi decât onorat de a revedea pe gentlemanul căruia ai datora atâta și interesele sale chemându-l în Europa va fi încântat să-și continue călătoria într-o și atât de plăcută. Mister Fogg răspunse că dânsul va fi cel onorat și Fix, care ținea să nu-l piardă deloc din vedere, îi ceru voie să viziteze împreună acest ciudat oraș San Francisco. Gentlemenul în cuvință. Iată-i deci pe misa uda filias sfog și fix hoinarind pe străzi. Ei se pomeniră îndată în Montgomery Street, unde mulțimea nu mai avea număr. Oamenii se îmbulzeau pe trotoare în mijlocul drumului, pe liniile de tramvaie, cu toată trecerea necontenită a vehiculelor, în pragul prăvăliilor, la ferestrele tuturor caselor și chiar pe acoperișuri. Prin mijlocul mulțimii se strecurau oameni afișe, steaguri și banderole fluturau în vânt, de pretutindeni n izbucneau strigăte. Ura pentru Camerfield! Ura pentru Mandy Boy! Era un meeting. Cel puțin așa gândea fix și el împărtăși părerea sa a domnului Fogg, adăugând. poate am face mai bine să nu ne amestecăm în gloata asta, să nu ne pomenim cu vreun pumn. În adevăr, răspunse Filias Fogg. Și pumnii, oricât ar fi ei de politici, tot pumnii rămân. Auzind această observație, fix se dator să zâmbească. Apoi, spre a nu fi prinși în învălmășeală, se urcă câte trei pe platforma unei scări care ducea pe o terasă aflată deasupra străzii Montgomery. În fața lor, de partea cealaltă, a străzii între taraba unui negustor de cărbuni și magazinul unui vânzător de petrol, era organizat un birou în aer liber, către care păreau că se îndreaptă diferitele curente ale mulțimii. Și acum, ce era cu acest meeting? Ce anume îl prilejuise? Phileas Fogg habar n-avea. Era vorba de denumirea unui înalt funcționar militar sau civil, a unui guvernator de stat sau a unui membru al Congresului. Așa s-ar fi putut crede, având în vedere nemaipomenită animație care stăpânea orașul. În clipa aceea, în mulțime, se stârni o mișcare largă. Toate brațele erau în sus, unele cu pumnii strânși, parcă se agitau ridicându-se și lăsându-se repede în jos, în mijlocul strigătelor, fără îndoială un mod energic de a formula un vot. Masa de oameni, împinsă înapoi, se frământa străbătută de vârtejuri. Steagurile se clătinau, dispăreau o clipă și reapăreau în strânțe. Mișcarea mulțimii se propaga până la scară, în timp ce capetele se mișcau la suprafață ca o mare răscolită brusc de vijelie. Numărul pălăriilor negre se micșora văzând cu ochii și cea mai mare parte dintre ele părea că și-au pierdut din înălțimea lor normală. Evident, e un meeting, observă fix, și cauza care l-a provocat trebuie să fie pasionantă. Nu m-aș mira deloc să fie iarăși vorba de chestiunea Alabama, deși acesta a fost rezolvată. Poate, răspunse simplu Mister Fogg. În orice caz, doi campioni sunt față față, onorabilul Camerfield și onorabilul Mendiboy. Mi la brațul lui Phileas Fogg, privea surprinsă această scenă furtunoasă, iar fix se pregătea să întrebe pe unul din vecini din ce pricină se frământa astfel poporul, când deodată se stârni o mișcare și mai puternică. Uralele însoțite de injurii se dublară. Nu se mai vedea nicio mână, ci numai pumni, pretutindeni. Cei din trăsurile oprite, din omnibuzele care nu mai puteau înainta, schimbau cu ceilalți ghionduri îndesate. Toate obiectele serveau drept proiectile. Cizme și pantofi descriau în aer traiectorii lungi, și în vociferările mulțimii părea chiar că se amestecă detunăturile naționale ale unor revolvere. Gloata a ajunse la scară și se îmbulzi pe primele trepte. Unul din partide era desigur respins, fără ca spectatorii neinformați să-și poată da seama dacă victoria era de partea onorabilului Mandiboy sau a lui Camerfield. Cred că e mai bine să ne retragem," zise Fix, care nu ținea ca omul său să primească vreo lovitură sau să îi se întâmple cine știe ce. Dacă aici e cumva vorba de Anglia și dacă își dau seama că suntem englezi, putem să ieșim prost de tot în la asta." Un cetățean englez, dădu să răspundă Filias Fogg, dar gentlemanul nu-și putu sfârși fraza. În spatele lui de pe terasa din partea de sus a scării, porni urlete înspăimântătoare. Lumea striga, ura, hipip pura pentru Mandy Boy. Era un grup de alegători care soseau în ajutor, luând prin flanc pe partizanii lui Camerfield. Mr. Fogg mi s-auda și fix se găsiră între două focuri. Era prea târziu ca să mai fugă și era peste putință să țină piept acestui torent de oameni înarmați cu bastoane plumbuite și cu măciuci. Cei doi bărbați care se străduiau să o apere pe tânăra femeie se pomeniră îmbrănciți cu brutalitate. Flegmatic, ca de obicei, Mister Fogg încercă să se apere cu pumnii aceste arme naturale pe care natura le-a dăruit oricărui englez, dar zadarnic. Un vlășgan cât toate zilele, cu un barbișon roșu, cu fața sângerie, cu umerii largi, care părea a fi șeful bandei, ridică un pumn uriaș asupra lui și, desigur că l-ar fi strivit cu sete dacă fix, din devotament, nu l-ar fi împins în pe gentleman, primind lovitura în locul său. Sub pălăria de mătase a detectivului, transformată în simplă tocă, crescu pe loc un enorm cucui. cui. n cheule!" exclamă Mister Fogg, aruncând adversarului său o privire de profund dispreț. Englezule!" răspunse celălalt. Ne vom mai întâlni! Când ți-o plăcea! Numele dumitale, Filias Fogg, al dumitale, Colonel Stemp Proctor!" Cu aceste cuvinte, vijelia trecu. Fix care fusese trântit pe jos, se ridică a nevoie cu îmbrăcămintea ferfeniță, dar fără răni serioase. Haina sa de călătorie se sfâșiase în două părți inegale, iar pantalonii se mănau cu acei chiloți pe care unii indieni, chestie de modă, nu-i pun decât după ce mai întâi i-au tăiat în fund. Dar, într-un cuvânt, misauda fusese cruțată și numai detectivul se alesese cu o lovitură de pumn. Mulțumesc, i se adresă mister fog acestuia, îndată ce ieșiră din mulțime. Nu aveți pentru ce? răspunse fix. Dar acum haideți repede. Unde? la un negustor de confecții. În adevăr, această vizită era necesară, hainele lui Phileas Fogg și ale lui Fix atârnau în zdrențe ca și cum cei doi gentlemeni s-ar fi bătut în numele onorabililor Camerfield și Mandiboy. O oră mai târziu îmbrăcați și cu vincios, se întoarseră la International Hotel. Aici Paspartu își aștepta stăpânul, înarmat cu o jumătate de duzină de revolvere pumnal, cu șase focuri și cu aprindere centrală. Văzându-l pe fix în tovărășia domnului fog, fruntea lui Paspartu se încreți, dar după ce udai povestii în câteva cuvinte cele întâmplate, flăcăul se însenină. Era limpede, fix nu se mai purta ca un dușman, ci ca un aliat, deci își ținea cuvântul. După ce prânziră, fu adus un coach, cu care călătorii să se ducă la gară împreună cu bagajele lor. Când să se urce în trăsură, mister Fogg întrebă pe Fix: L-ați mai văzut pe acel colonel Proctor? Nu, răspunse detectivul. Mă voi întoarce în America pentru a-l găsi, continuă fog Fogg, cu răceală. Nu se poate ca un cetățean englez să se lase tratat în felul acesta. Inspectorul zâmbi fără să răspundă. Dar, după cum se vede, Mr. Fogg făcea parte din acea rasă de englezi care, dacă nu admit duelurile în țara lor, se bat în străinătate când e vorba să-și apere onoarea. La ora se fără un sfert, călătorii ajunseră la gare, unde găsiră trenul gata de plecare. În clipa când Mr. Fogg voia să se urce în vagon, văzu un funcționar de care se apropie și le întrebă, Dragul meu, n-au fost astăzi ceva tulburări în San Francisco?" A fost un meeting, domnule, răspunse funcționarul. Totuși, am observat oarecare mișcare pe străzi. A fost vorba numai de un meeting organizat pentru o alegere. Alegerea unui general comandant, desigur, continuă Mr. Fogg. Nu, domnule, a unui judecător. Auzind acest răspuns, gentlemanul nostru se urcă în vagon și trenul Capitolul porni cu 26, toate viteze, da. în care se călătorește cu trenul expres pe calea ferată a Pacificului. Ocean to Ocean, astfel zic americanii și aceste trei cuvinte ar trebui să fie numele generic al acelui Grand Trunk care traversează Statele Unite ale Americii în partea lor cea mai largă. Dar în realitate Pacific Railroad e alcătuit din două părți distincte, Central Pacific între San Francisco și Ogden și Union Pacific între Ogden și Omaha. Aici se întâlnesc cinci linii care asigură orașului Omaha legături foarte dese cu New Yorkul. New Yorkul și San Francisco sunt deci unite acum printr-o panglică de metal neîntreruptă, care nu măsoară mai puțin de 3786 de mile. Între Omaha și Pacific, drumul de fier străbate o regiune încă plină de indieni și de fiare sălbatice ținut întins pe care mormonii au început să-l colonizeze către 1845 după ce fusese realungați din Illinois. O dinioară, chiar în împrejurările cele mai prielnice, trebuiau șase luni spre a merge de la New York la San Francisco. Acum sunt de ajuns șapte zile. În 1862, cu toată opoziția deputaților din sud care voiau o cale ferată mai apropiată de ținuturile lor, traseul railroad Fus stabilit între paralelele a 41 -a și a 42 Mult regretatul președinte Lincoln hotără el însuși ca noua linie să pornească din orașul Omaha, statul Nebraska. Lucrările fură începute în dată și conduse în acel stil american, care nu se încurcă în hârțuage și birocrație. Rapiditatea lucrului nu trebuia să păgubească cu nimic buna lui execuție. În prerie, se înaintea cu o milă și jumătate pe zi. O locomotivă, mergând pe șinele așezate în ajun, aducea șinele pentru a doua zi și își continua drumul pe măsură ce ele erau fixate. Pe parcursul său, Pacific Rail Road are mai multe ramificații în statele Iova, Kansas, Colorado și Oregon. Pornind de la Omaha, el urmează Plate River de-a lungul malului stâng până la vărsarea brațului de nord. Își continuă drumul de-a lungul brațului de sud Traversează terenurile Laramiei și munții Oaseci, înconjoară lacul sărat, ajunge la Lake Salt City, capitala mormonilor, se înfundă în Valea Tuilei, străbate pustiul american, munții Sedar și Humboldt, Humboldt River, Sierra Nevada și coboară pe lângă Sacramento până în Pacific, fără ca pe tot acest traseu să întâlnește o pantă care să urce mai mult de 120 de picioare la milă, chiar în traversarea munților stâncoși. Astfel se prezenta această lungă arteră pe care trenurile o străbăteau în șapte zile și care avea să permită onorabilului Phileas Fogg, cel puțin după cum spera el, ca la 11 ale lunii să ajungă la New York, de unde se ia vaporul de Liverpool. Vagonul în care se urcase gentlemanul nostru era un fel de omnibus lung, pus pe două boghiuri cu câte patru roate fiecare, Putând astfel să circule chiar și în curbele cu raza mică. În interior nu se aflau compartimente, ci două rânduri de canapele puse de o parte și de alta, în lung, lăsând la mijloc un loc de trecere spre cabinetele de toaletă cu care era prevăzut fiecare vagon. Vagoanele la rândul lor comunicau între ele prin pasarele și călătorii puteau să circule de la un capăt la altul al trenului. Ei aveau astfel la dispoziție vagoane salon, vagoane terasă, vagoane restaurant și vagoane cafenea. Nu lipseau decât vagoanele teatru, dar aveau să fie și acelea într-o zi. Între vagoane se vânturau neîncetat, strigându-și marfa vânzător de cărți și de jurnale, de lichioruri, de comestibile și de tigări, cărora nu le lipseau deloc mușterii. Plecaseră din Auckland la ora orașa seara. Se lăsase noaptea, o noapte rece întunecoasă, cu cerul acoperit de nori care amenințau o ninsoare. Trenul nu mergea prea repede. Ținând seama de opriri, nu făcea mai mult de 20 de mile pe oră, viteză care îi îngăduia totuși să străbate Statele Unite în timpul prevăzut. Călătorii vorbeau puțin, de altfel somnul avea să-i cuprindă îndată pe toți. Paspartu de lângă inspectorul de poliție, dar nu schimba un cuvânt cu el. De la ultimele întâmplări, relațiile lor se răciseră foarte mult. Nici simpatie, nici intimitate. Fix nu se schimbase deloc în felul său de a fi, în schimb, paspartu păstra acea mai mare rezervă față de vechiul său prieten, gata la prima bănuială să-l strângă de gât. O oră după plecarea trenului începu să ningă, în insoare ușoară care, din fericire, nu putea să întârzie mersul trenului. Pe ferestre nu se mai zărea decât o uriașă pânză albă, pe fondul căreia, desfășurându-se în rotocoale, fumul locomotivei părea cenușiu. La ora opt, un steward intră în vagon și anunță călătorii că se făcuse ora de culcare. Acest vagon era un sleeping car, care în câteva minute fu transformat în dormitor. Spătarele canapelelor se lăsară pe spate. Cușete pliate cu grijă, se desfăcură printr-un sistem ingenios, în câteva clipe fură improvizate cabine și fiecare călător avea o îndată la dispoziția sa un pat confortabil, pe care perdele groase îl apărau de orice privire curioasă. Cerșafurile erau albe, pernele moi. N-aveai decât să te culci și să dormi, ceea ce făcu fiecare, ca și cum s-ar fi aflat în cabina confortabilă a unui vapor, în vreme ce trenul gonea cu toată viteza prin statul Californiei. În ținutul care se întinde între San Francisco și Sacramento, pământul este puțin frământat. Drumul de fier care îl străbate sub numele de Central Pacific Road pleacă de la Sacramento și înaintează spre est ca să întâlnească pe cel care vine de la Omaha. De la San Francisco până la Sacramento, linia merge direct spre nord-est de-a lungului American River, care se varsă în golful San Pablo. Cele 120 de mile cuprinse între aceste două orașe însemnate fură străbătute în șase ore și către miezul nopții, pe când dormeau primul lor somn, călătorii trecură prin Sacramento. Deci ei nu văzvră nimic din acest oraș demn de luat în seamă, capitala Californiei, nici frumoasele sale cheiuri, nici străzile largi, nici hotelurile splendide, nici scoarurile, nici templele sale. Ieșind din oraș, trenul lăsă în urmă gările Junction, Rockland, Auburn și Colfax și intră în masivul Sierra Nevada. La ora șapte dimineața trecut și prin Gara Cisco. După o oră, dormitorul devenise iar un vagon obișnuit și călătorii puteau să vadă prin ferestre priveliștile pitorești ale acestei țări muntoase. Traseul căi ferate trebuia să țină seama de capriciile sierei, aici agățându-se de povărnișurile muntelui, colo trecând pe deasupra prăpăstiilor, ocolind colțurile de stâncă prin curbe îndrăsnețe, avântându-se prin strâmtori înguste pe care le-ai fi crezut fără ieșire. Locomotiva, sclipitoare ca o raclă aurită, cu felinarul ei mare care arunca lumini roșcate, cu clopotul său argintat, cu grătarul de protecție care se întindea în față ca un pinten, își amesteca șuierăturile și mugetele cu acelea ale și ale cascadelor și își împletea fumul printre ramurile negre ale brazilor. Pe acest parcurs erau prea puține tuneluri și poduri. Reil Roadul încingea povârnișurile munților, necăutând o linie dreaptă, drumul cel mai scurt de la un punct la altul și neluptându-se cu natura. Către ora nouă, trenul trecu în statul Nevada, prin Valea Carson, urmând mereu direcția nord-est. La prânz plecă din Reno, unde se oprise 20 de minute pentru prânzul călătorilor. De aici înainte, calea ferată merge câteva mile spre nord, urmând cursul râului Humboldt, apoi cotește spre est odată cu această apă pe care nu o mai părăsește până la izvoarele ei, aproape de hotarul oriental al statului Nevada. După ce prânziră, Mr. Fogg, audat și tovarășilor își reluare locurile în vagon. Așezați confortabil, ei urmăreau priveliștea variată care trecea pe sub ochii lor, prerii întinse, munți profilându-se la orizont, cricuri rostogolindu-și apele înspumate. Uneori, o turmă mare de bizoni, îngrămădită departe în zare, păreau un dig mișcător. Aceste cirezi, fără număr de rumegătoare, devin adeseori obstacole de neînvins în calea trenului. S-au văzut mii de asemenea animale defilând timp de mai multe ore în rânduri strânse peste Railroad. Locomotiva este atunci silită să se oprească și să aștepte trecerea lor. Așa se întâmplă și de data aceasta. Pe la ora 3 după amiază, o turmă de bizoni, numărând 10-12.000 de capete, bară drumul de fier. Locomotiva și încetini viteza și încercă să-și înfigă pintenul în flancul imensei coloane dar trebuie să se oprească în fața masei de nestrăbătut. Aceste rumegătoare, bufalos, cum le numesc greșit americanii, puteau fi văzute cum mergeau cu pasul lor liniștit, scoțând câteodată mugete înspăimântătoare. Erau mai mari decât aurii din Europa. Aveau picioarele și coada scurtă, grabă nu ieșit în afară, formând o cocoașă musculoasă, coarnele depărtate la bază, capul, grumazul și ceafa acoperite de o coamă lungă. Nu se putea gândi nimeni să oprească această migrație. Când bizonii au ales o direcție, nimeni nu va putea împiedica sau modifica mersul lor. E un torent de vie pe care nici o piedică n-ar putea să-l oprească. Călătorii înghesuiți pe platformele vagoanelor priveau curioși ciudatul spectacol. Dar cel care s-ar fi cuvenit să pară mai grăbit decât toți, Phileas Fogg, rămăsese la locul său și aștepta filozofic ca Bivoli să binevoiască să elibereze trecerea. Paspartu era furios de întârzierea pe care o pricinuia această îmbulzeală de animale, asupra cărora ar fi vrut să descarce întreg arsenalul său de revolvere. Ce țară!" strigă el. Niște boi opresc trenurile și merg la procesiune, fără să se grăbească de parcă n-ar împiedica circulația. Pe Dumnezeul meu, aș vrea să știu dacă Mr. Fogg a prevăzut această întâmplare în program." Și mecanicul, uite la el, nu îndrăznește să dea drumul mașinii peste vitele astea ticăloase. Mecanicul nu încercase câtuși de puțin să treacă peste obstacol și bine făcuse, fără îndoială că ar fi strivit primii bivol cu grătarul locomotivei. Dar oricât ar fi fost ea de puternică, locomotiva s-ar fi oprit curând, scoasă de pe șine și astfel trenul ar fi fost în primejdie. Deci, cel mai bun lucru era să aștepte cu răbdare și apoi să câștige timpul pierdut, marind viteza trenului. Defilarea bizonilor dură trei ore lungi și drumul nu fu liber decât la căderea nopții. În clipa când ultimele rânduri ale turmei traversau linia, primele se pierdeau departe sub linia orizontului către sud. La ora 8, trenul străbătea cheile râului Humboldt, iar la ora 9 și jumătate trecea pe teritoriul Utahului, regiunea Marelui Lac Sărat, ciudata -a țara a mormonilor. 27, în care Paspartu ascultă cu o viteză de 20 de mile pe oră un curs de istorie mormonă. În timpul nopții de 5 spre 6 decembrie, trenul gonis spre sud est străbătând un spațiu de aproape 50 de mile, Apoi merse tot atâtea mile spre nord-est, apropiindu-se de Marele Lac Sărat. Către ora nouă dimineața paspartuie și la aer pe platforma vagonului. Vremea era rece, cerul cenușiu, dar ninsoarea convenise. Talgerul soarelui mărit de ceață părea o uriașă monedă de aur și flăcăul nostru își trecea timpul calculându-i valoarea în lire sterline, când apariția unui personaj destul de ciudat îl întrerupse din această ocupație utilă. Personalul cu pricina care luase trenul din gara Elco era un om înalt, foarte negricios, cu mustăți negre, ciorapi negri, polărie de mătase neagră, vestă neagră, pantaloni negri, numai cu cravată albă. În plus, mai avea mănuși din piele de câine. Ai fi zis că e o față bisericească. El mergea de la un capăt la celălalt al trenului și pe ușa fiecărui vagon lipea cu ceară de pecetluit o notiță scrisă cu mâna. Caspartu se apropie și pe una din aceste notițe citi că onorabilul Elder William Hitch, misionar mormon, profitând de prezența sa în trenul numărul 48, va ține de la ora 11 la miezul nopții, în vagonul numărul 117, o conferință despre mormonism, invitând să fie ascultată de către toți gentlemenii care țin să se instruiască asupra misterelor religiei sfinților din ultimele zile. Fără îndoială o să mă duc, își zise Paspartu, care nu știa despre mormonism decât ceva în legătură cu obiceiurile sale poligame, baza societății mormone. Vestea se răspândi repede printre cei vreo sută de călători aflați în tren. Dintre aceștia, un număr de cel mult treizeci de inși atrași de farmecul conferinței ocupau la ora 11 canapelele din vagonul indicat. Paspartu se afla în primul rând al credincioșilor. În schimb, nici stăpânul său, nici fix, nu crezuse că merită să se ostenească pentru asemenea lucru. La ora anunțată, elderul William Hitch se ridică și, cu o voce mâniată, ca și cum ar fi fost contrazis dinainte, început să răcnească. Vă spun eu că Joe Smith e un martir, că fratele său Hiram e un martir și că persecuțiile guvernului împotriva profeților vor face un martir și din Brigham Young. Cine îndrăsnește să susțină contrariul? Nimeni nu încercă să contrazică pe misionar, a cărui exaltare contrasta cu fizionomia sa altminteri calmă. Dar fără îndoială că mânia sa se explica prin aceea că mormonismul era în prezent supus la grele încercări. În adevăr, Guvernul Statelor Unite înfrânsese nu fără greutate pe acești fanatici independenți. Înfrânsese utahul și îl supusese legilor Uniunii, după ce arestase pe Brigham Young, acuzat de rebeliune și de poligamie. De atunci, discipolii profetului își dublaseră răsforțările și, așteptând să treacă la fapte, rezistau cu vorba pretențiunilor congresului. După cum se vede, elderul William Hitch își căuta adecții până și pe drumul de fier. Făcându-și expunerea pasionantă prin izbucnirile glasului și prin violența gesturilor, el început să povestească istoria mormonismului din timpurile biblice. Cum în Israel, un profet mormon din tribul lui Iosef publică analele religiei noi și le lasă moștenire fiului său, mormon. Cu multe secole mai târziu, această prețioasă carte, scrisă cu caractere egiptene, futălmăcită de Joseph Smith Jr., fermier din statul Vermont, care se relevă ca profet mistic în 1825. Cum în sfârșit un trimis ceresc apăru într-o pădure luminoasă și îi dădua analele Domnului. La acest punct, câțiva auditori prea puțin interesați de expunerea retrospectivă a misionarului părăsire vagonul. Dar William Hitch își continuă povestirea arătând cum Smith Jr., Adunând pe tatăl său, pe frații săi și câțiva discipoli, fondă religia sfinților din ultimele zile, o religie care, adoptată nu numai în America, dar și în Anglia, Scandinavia, Germania, are printre credincioșii ei numeroși meseriași și oameni cu profesiuni libere, cum a fost fondată o colonie în Ohio, cum a fost ridicat un templu cu prețul de 200.000 de dolari și cum a fost zidit un oraș la Kirkland cum Smith a ajuns un bancher îndrăzneț și a primit de la un simplu păzitor de mumii un papirus cuprinzând o povestire scrisă de mâna lui Abraham și a altor egipteni vestiți. Aceste povestire, arătându-se a fi cam prea lungă, rândurile auditorilor se răriră și mai mult. Acum nu mai rămăseseră de față decât vreo 20 de inși. Dar elderul, fără să-i pese de această dezertare, își continuă povestirea arătând cu amănunte cum Joe Smith, Dădu falimente în 1837. Cum acționarii săi ruinați, îl unseră cu păcură și îl tăvălire prin fulgi. Cum câțiva ani mai târziu fure găsit, mai onorabil și mai onorat ca oricând, la independența în Misurii, acolo fiind el șef al unei comunități înfloritoare, care nu număra mai puțin de 3000 de discipoli și că atunci, urmărit de ura păgânilor, trebuie să fugă în far westul american. În vagon mai rămăseseră zece auditori și printre ei onestul paspartu care asculta cu urechile ciulite. Astfel află el cum, după lungi persecuții, Smith apărut din nou în Illinois și în 1839 întemeie pe malurile misisipiului, orașul Nauvoo la bele a cărui populație ajunse la 25.000 de suflete, cum Smith deveni primarul, judecătorul suprem și generalul comandant cum în 1843 își puse candidatura la prezidenția Statelor Unite și cum, în sfârșit, a tras într-o cursă, la Cartagina, fu aruncat în închisoare și asasinat de o bandă de oameni mascați. La acest punct al expunerii, Paspartu rămăsese cu desăvârșire singur în vagon și elderul privindu l în față, fascinându-l cu vorbele sale, îi arătă că doi ani după asasinarea lui Smith, succesorul său, profetul inspirat Brickman Young, părăsind Nauvoo, se statornici pe malurile lacului sărat și acolo, în acel ținut minunat, în mijlocul acelei regiuni fertile, pe drumul emigranților care traversau Utah spre a se duce în California, noua colonie mulțumită principiilor poligame ale mormonismului, ajunse la o dezvoltare nemaipomenită. Și iată, adaugă William Hitch, iată de ce gelozia congresului s-a ridicat împotriva noastră. Iată de ce soldații Uniunii au călcat în picioare pământul Utahului. Iată de ce șeful nostru, profetul Brigham Young, a fost închis împotriva oricărei legi. Dar oare vom ceda noi în fața forței? Niciodată! Alungați din Vermont, alungați din Illinois, din Ohio, din Missouri, din Utah, o să mai găsim totuși un ținut liber unde să ne punem cortul. Și elderul, fixând asupra unicului său ascultător privirile imânioase, îl întrebă. Fiul meu, vei pune și dumneata cortul dumitale la umbra steagului nostru?" Nu," răspunse curajos paspartu, luând-o și el la fugă și lăsându-l pe energumen să predice în pustiu dar în timpul acestei conferințe trenul mersese repede, așa că spre ora 12 și jumătate ajungea pe țărmul de nord-vest al Marelui Lac Sărat. De acolo se putea cuprinde larg cu privirea aspectul acestei mări interioare, care mai poartă și numele de Marea Moartă și în care se varsă chiar și un iordan american. Lacul acesta minunat, înconjurat de pitorești stânci sălbatice, de lespeze albite de sare, E o superbă pânză de apă care acoperea odinioară un spațiu mult mai întins. Dar cu timpul, țărmurile sale, ridicându-se puțin câte puțin, i-au redus suprafața, mărindu-i adâncimea. Lacul Sărat, lung de aproape 70 de mile, larg de 35, se află la 3800 de picioare deasupra nivelului mării. Cu totul deosebit de lacul asfaltit, a cărui depresiune presiune măsoară 1200 picioare sub nivelul mării, Salinitatea lui este foarte mare, apa păstrând în disoluție materii solide, care ating un sfert din greutatea ei. Greutatea ei specifică este de 1170 față de 1000 a apei distilate. Astfel, peștii nu pot să trăiască aici. Cei pe care îi aduc iordanul, vebărul și alte cricuri pierd imediat. Totuși nu e adevărat că densitatea apei este așa de mare încât un om să nu se poată scufunda în ea. În prejurul lacului pământul este admirabil cultivat, căci Mormonii se pricep la muncile câmpului. Pretutindeni sunt risipite ferme, acele vestite rănciuri unde se cresc animale domestice, apoi se văd ogoare de grâu și de porumb, mei, fânețe luxuriante și peste tot se întind garduri de trandafiri sălbatici, boschete de salcâm și de euforbi. Acesta ar fi fost aspectul regiunii șase luni mai târziu. Acum însă pământul era ascuns sub un strat subțire de zăpadă, ca o pudră fină. La ora două călătorii coborau în gara Ogden. Trenul plecând mai departe, abia la ora 6, Mister Fogg, Missa Uda și lor aveau timp să se ducă în cetatea sfinților, aflată pe o cale ferată secundară care pornește din gara Ogden. Două ore era de ajuns spre a vizita acest oraș cu totul și cu totul american, Zidit după tiparul tuturor orașelor din Statele Unite, vastă tablă de șah, cu linii lungi și reci, cu tristețea lugubră a unghiurilor drepte, după cum spunea Victor Hugo. Fondatorul cetății sfinților nu putea scăpa de nevoia de simetrie care îi caracterizează pe anglosaxon. În această țară ciudată, unde oamenii nu sunt cu siguranță la înălțimea instituțiilor, totul se face pătrat, orașele, casele și prostiile. La ora trei călătorii se plimbau deci pe străzile cetății, zidite între malul Jordanului și palele munților Oasăci. Ei văzură foarte puține biserici, iar ca monumente Casa Profetului și Arsenalul, apoi case de cărămidă albăstruie cu verande și galerii înconjurate de grădini, marginite de salcâmi, de palmieri și de roșcovi. Orașul era înconjurat de un zid de pământ și de piatră, construit în 1853. Pe strada principală unde se ținea târgul se ridicau câteva hoteluri împodobite cu pavilioane și, între altele, Lakesalt House. Călătorii noștri nu găsiră orașul prea populat. Străzile erau aproape goale, în afară de cele aflate în preajma templului, unde ajunseră după ce traversară mai multe cartiere înconjurate cu garduri. Femeile puteau fi socotite destul de numeroase, ceea ce se explica prin alcătuirea ciudată a căsniciilor mormone. Nu trebuie totuși să se creadă că toți mormonii sunt poligami. Fiecare este liber să-și ia câte neveste vrea, totuși e bine să se știe că nu atât cetățenii cât cetățenele din Utah, țin să se căsătorească, deoarece, după cum prevede religia țării, cerul mormon nu-și revarsă fericirea asupra celibatarelor. Aceste sărmane creaturi nu păreau nici înstărite, nici fericite cu viața lor. Unele, desigur, cele mai bogate, Purtau o jachetă de mătase neagră, deschisă în talie, iar pe deasupra o pelerină sau un șal foarte modest. Celelalte erau îmbrăcate la fel ca indienele. Paspartun în calitatea lui de flăcău convins, nu se uita fără oarecare spaimă la aceste mormone destinate să facă în grup fericirea unui singur mormon. Cu bunul lui Simț, el îl căina mai ales pe bărbat. I se părea îngrozitor să aide de îndrumat atâtea femei prin greutățile vieții, să le conduce astfel în grup până în paradisul mormon cu perspectiva să le regăsește acolo pentru vecie în gloriosului Smith, care desigur că era podoaba acelui loc încântător. Hotărât nu simțea nicio vocație pentru asemenea viață și îi se părea fiind poate prea încrezut că cetățencele din Great Lake City îi aruncau priviri cam îngrijorătoare. Din fericire, șederea sa în cetatea sfinților nu trebuia să se prelungească. La ora patru, fără câteva minute, călătorii se aflau în gară și își reluau locurile în vagoane. Locomotiva afluie vestind plecarea, dar în momentul când roțile ei, patinând pe linii, urneau trenul din loc, îi un strigăt, «Oprește! Oprește!» Un tren, odată pornit, nu se mai oprește. Gentlemenul care scotea aceste strigăte era, desigur, un mormon întârziat. El alerga cu sufletul la gură. Din fericire pentru el, gara n-avea nici uși, nici bariere. Întârziatul se repezi deci pe peron, sări pe scara ultimului vagon și ajungând înăuntru, se prăbuși gâfâind pe o canapea. Paspartu, care urmărise cu emoție toate fazele acestei gimnastici, se apropie să-l vadă pe cel întârziat. Aflând că bietul cetățean din Utah o luase la fugă în urma unei scene casnice, simți pentru el un viu interes. După ce mormonul răsuflă, îndrăzni să le întrebe politicos câte neveste avea, căci, după felul cum o ștersese, presupunea să aibă cel puțin vreo douăzeci. Una, domnule," răspunse fugarul, ridicând brațele spre cer. Una, Ca și mi-a fost douăzeci și opt, în care paspartu nu izbutește să facă înțeles limbajul rațiunii." Părăsind Great Salt Lake și Gara Ogden, Trenul mers timp de o oră spre nord până la Weber River. Până aici străbătuse cam 900 de mile de la San Francisco. După aceea se îndreptă din nou spre est, prin masivul frământat al munților Osage. În ținutul acesta, cuprins între munții Osage și munții Stâncoș, propriu zis inginerii americani întâmpineaseră cele mai serioase greutăți în construirea căii ferate. Astfel, pe acest parcurs, subvenția Guvernului Uniunii Statelor Americane se ridicase la 48.000 de dolari de milă, pe câtă vreme în câmpie nu fusese decât 16.000. Dar inginerii, după cum s-a mai spus, nu căutaseră să înfrângă natura, ci recurseseră la un șiretlic ocolind piedicile. Așa, pe toată lungimea Railroad-ului, nu se săpase decât un singur tunel lung de 14.000 de picioare. Până acum traseul atinsese cea mai mare înălțime la lacul Sărat. De aici înainte, el cobora într-o pantă foarte lină până în valea Bittercricului, de unde începea iar să urce ca să ajungă la cumpăna apelor între Atlantic și Pacific. În această regiune muntoasă erau torenți numeroși ca Maadi Green și alții, care fură trecuți pe podețe. Pe măsură ce se apropia de capătul drumului, paspartu devenea mai nervos fix la rândul său, ar fi vrut să scape cât mai repede de această regiune plină de primeștii. El se temea de întârzieri, de accidente și era mai grăbit chiar decât Phileas Fogg să pună piciorul pe pământul englez. La ora 10 seara, trenul se opri în gara Fort Bridger, de unde porni numai decât mai departe. După 20 de mile, intra în statul Wyoming, vechea Dakota, urmând întreaga Vale Bitter unde se adună o parte din apele care formează sistemul hidrografic al Coloradoului. A doua zi, 7 decembrie, se opri un sfert de oră în gara Green River. Peste noapte, zăpada căzuse destul de abundentă, dar, înmuiată de ploaie, nu putea să stângenească mersul trenului. Totuși, vremea reală îl îngrijora pe Paspartu căci o înzăpezire ar fi compromis desigur sigur călătoria. Ce idee a mai avut și stăpânul meu să călătorească în timpul iernii? Și zicea el, nu putea să aștepte anotimpul frumos ca să aibă mai mulți sorți de izbândă? Dar în timp ce flăcăul nostru nu se gândea decât la starea cerului și la scăderea temperaturii, mi s-auda încercate meri mai mari, pornite din cu totul altă pricină. Într-adevăr, câțiva călători coborâseră din vagoane și se plimbau pe peronul gării Green River, așteptând plecarea trenului. Uitându-se pe geam, tânăra femeie recunoscu printre ei pe colonelul Stump Proctor, americanul acela care se purtase așa de grosolan cu filia sfog în timpul mitingului de la San Francisco. Temându-se să nu fie văzută, mi se au retrase de la geam, dar întâmplarea o tulbura foarte mult. Ea se atașase de salvatorul ei, care, oricât ar fi fost de nepăsător, îi dădea în fiecare zi dovezile celui mai deplin de votament. Fără îndoială nu înțelegea încă toată adâncimea simțămintelor pe care îi inspira el și acestor simțăminte nu le dădea decât numele de recunoștință, dar fără voia ei era mai mult decât atât. Astfel, inima îi se strânse când recunoscu pe grosolanul personaj căruia mai curând sau mai târziu Mister Fogg voia să-i ceară socoteală de purtarea lui. Desigur, numai întâmplarea l adusese în acest tren pe colonelul Proctor, dar oricum, el se afla aici și ea trebuia să facă totul ca filia Fogg să nu-l zărească. Îndată ce trenul porni, Misauda se folosi de o clipă când Mr. Fogg a țipise pentru a pune pe Fix și pe paspartul la curent cu situația. Cum? Acel proctor este în tren?" strigă Fix. Ei bine, liniștiți-vă, doamnă, înainte de a avea de-a face cu seniorul, cu Mr. Fogg va avea de-a face cu mine." Mi se pare că în întâmplarea aceea eu am primit cele mai grave insulte." Ba, să-l lăsați pe seama mea," interveni Paspartu. O să am eu grijă de el cât o fi el de colonel." Domnule Fix," relu mi -auda. Mister Fogg nu va lăsa nimănui grija de a-l răzbuna. El este omul, după cum a și spus, gata să se întoarcă în America numai ca să-l caute pe cel ce l-a insultat. Deci dacă îl zărește pe colonelul Proctor, nu vom putea împiedica un duel care poate avea rezultate nenorocite. Trebuie, deci, să nu le vadă. Aveți dreptate, doamnă," răspunse fix. Un duel ar putea compromite totul. Învingător sau învins, Mr. Fogg ar întârzia și... și, adăugă paspartu, asta ar fi pe placul gentlemanilor de la Reform Club. Ascultați-mă, în patru zile vom fi la New York." Ei bine, dacă timp de patru zile stăpânul meu nu părăsește vagonul, putem spera ca întâmplarea să nu-l pune față în față cu acest blestemat de american, bată Dumnezeu. Ori, o să știm noi cum să-l împiedicăm. Conversația se opri aici, căci Mr. Fogg se trezise și privea peisajul prin geamul pătat de zăpadă. Dar mai târziu, paspartoul întrebă pe inspectorul de poliție, fără să fie auzit de stăpânul său și nici de mi s El spune... Te-ai bate în adevăr pentru el? Voi face totul ca să-l aduc viu în Europa." Răspunse fix, cu un ton care arăta o voință de nezdruncinat. Vă spartu simți un fior alergându-i prin corp, dar convingerile lui în privința stăpânului nu slăbiră. Și acum, exista oare vreun mijloc de a-l reține pe Mr. Fogg în compartiment pentru a înlătura orice întâlnire între el și colonel? Lucrul nu era greu. Gentlemenul fiind de felul său puțin plimbăreț și puțin curios. În orice caz, inspectorul de poliție socotică găsise un mijloc sigur, căci puțin mai târziu i se adresă lui Filias Fogg. Ce lungi și apăsătoare sunt orele petrecute în tren, domnule! Într-adevăr, dară trec, răspunse gentlemanul. Pe bordul vapoarelor, continuă inspectorul, aveți obiceiul să jucați uist. Da, însă aici ar fi greu. N-am nici cărți, nici parteneri." Oh, cât despre cărți, putem să le cumpărăm." În trenurile americane se vinde tot ce vrei." Iar parteneri, dacă din întâmplare doamna... Sigur, domnule," răspunse cu vioiciune tânăra femeie, cunoscuistul, face parte din educația engleză." Iar eu, adăugă fix, am pretenția că îl joc destul de bine. De deci ce vom fi trei și un mort?" Cum vreți, domnule." răspunse Filias Fogg, încântat să reia chiar și în tren jocul său preferat. Servitorul se duse să-l caute pe Stuart și, în curând, se întoarse cu două jocuri complete cu fișe jetoane și o planșetă acoperită cu pânze. Nimic nu mai lipsea ca jocul să înceapă. Mi știa destul de bine Uistul, astfel că, de câteva ori, severul Filias Fogg îi arătă chiar admirația sa. Cât despre inspector, acesta era un jucător de prima forță, demn să țină tovărășie gentlemanului. Acum e în mâna noastră," își zise Paspartu. Nu o să se mai miște de aici." La ora 11 dimineața, trenul atinsese cumpăna apelor între cele două oceane. Erau la Pass Bridger, la o altitudine de 7524 picioare engleze, deasupra nivelului mării. Una din înălțimile cele mai mari peste care trecea drumul de fier, străbătând munții stâncoși. După vreo 200 de mile, călătorii urmau să ajungă în sfârșit în acele lungi câmpii care se întind până la Atlantic și pe care natura le-au făcut așa de potrivite pentru așezarea unei căi ferate. Pe din dinspre Atlantic se și eviseră primele râuri afluenți sau subafluenți ai lui North Plate River. Tot orizontul spre nord și spre est era acoperit de acea imensă cortină semicirculară care formează porțiunea septentrională a munților stâncoși, dominată de piscul Laramie. Între aceste înalțimi și calea ferată se întindeau câmpii nemărginite, bogate în ape. În dreapta răil răudului se etajau primele povărnișuri ale masivului Muntos, care se rotunjește spre sud, până la izboarele râului Arkansas, unul din mari afluenți ai lui Misuri. La douăsprezece și jumătate, călătorii zăriră o clipă Fortul Holec, care domină regiunea. Mai rămâneau numai câteva ore ca traversarea munților stâncoși să se termine. Puteau deci spera că niciun accident nu va împiedica trecerea trenului prin această regiune, greu de străbătut. În insoarea încetase și se lăsa seger. Păsări mari, speriate de locomotivă, își luau zborul și fugeau departe. Pe câmpie nu se arăta niciun animal sălbatic, nici un urs sau lup. Jur împrejur pustiul, în imensa lui goliciune. După un prânz destul de îmbelșugat, servit chiar în vagon, Mr. Fogg și partenerii săi își reloară nesfârșitul lor uist, când deodată se auziră fluierături repezi și trenul se opri. Paspartu își scoase capul pe ușă, dar nu descoperi nimic care ar fi putut motiva această oprire. Nu se vedea nicio gară. Misauda și fix se temură o clipă că domnului fog i-ar putea da prin gând să coboare, dar gentlemanul se mulțumi să spună servitorului său. Vezi ce s-a întâmplat. Istețul flăcău se repezi afară din vagon. Vreo 40 de călători, printre care și colonelul Stemp Proctor, coborâsă pe linie. Locomotiva se oprise în fața unui semnal roșu care închidea calea. Mecanicul și conductorul discutau aprins cu un cantonier pe care șeful gării următoare, Medicine Bow, îl trimisese înaintea trenului. Unii călători se apropiaseră și luă parte la discuție, între ei și sus numitul colonel Proctor, cu vorba lui ascuțită și gesturile imperioase. Apropiindu-se de grupul lor, a auzi pe cantonier spunând, «Nu, nu se poate trece!» Podul de la Medicine Bow se clatină și n-ar suporta greutatea trenului. Era vorba de un pod suspendat peste un torent la o milă de locul unde se oprise trenul. După spusele cantonierului, podul era amenințat să se prăbușească. Avea mai multe grinzi rupte, ceea ce făcea trecerea imposibilă. Omul nu exagera deci în niciun fel, afirmând că nu se putea merge mai departe. De altfel, având în vedere nepăsarea cunoscută a americanilor, se poate spune că atunci când ei s-o cotesc în sfârșit că trebuie să fie prudenți, ar fi o nebunie să nu fie. Neîndrăznind să-i ducă stăpânului său această veste, a asculta cu dinții strânși, nemișcat ca o statuie. Pe naiba! strigă colonelul Proctor. Îmi închipui că nu să stăm aici până o împrinde rădăcini în zăpadă. Domnule colonel, interveni conductorul. S-a telegrafiat la Omaha să vină un tren, dar nu este probabil să sosească la Medicine Bau înainte de ora șase. Ora șase!" exclamă servitorul lui Phileas Fogg. Fără îndoială!" răspunse conductorul. De altfel, mergând pe jos, nici n-am ajunge mai devreme în gară. Pe jos?" strigă călătorii într-un glas. Dar la ce distanță este această gară?" întrebă unul din ei pe conductor. Douăsprezece mile de pe malul celălalt al râului! Douăsprezece mile prin zăpadă! exclamă Stan Proctor. Și colonelul trase o serie de înjurături la adresa companiei și a conductorului. În furia lui, paspartul nu era departe de a-i ține isonul. De data asta se ivise o piedică materială pe care stăpânul său nu o mai putea învinge cu toate bancnotele lui. Dezamăgirea cu prințese pe toți călătorii care, fără să mai socotim întârzierea, se vedeau siliți să facă vreo 15 mile prin câmpia acoperită de zăpadă. Întâmplarea stârnie în vălmășeală exclamații vociferări și acestea desigur că ar fi atras atenția lui Phileas Fogg, dacă gentlemanul n-ar fi fost absorbit de jocul său. Paspartu se vedea nevoit să-l înștiințeze și tocmai se îndrepta spre vagon cu capul în pământ, când mecanicul trenului, un adevărat ea pe nume Forster, zise cu o voce sigură: Domnilor, poate că ar fi un mijloc să trecem. Pe pod, întrebă un călător. Pe pod. Cu trenul nostru, adăugă colonelul, cu trenul nostru. Servitorul lui filiasfog se oprise și asculta cu sufletul la gură vorbele mecanicului. Dar podul amenință să se prăbușească, observă conductorul. Nu are importanță, răspunse Forster. Cred că dând trenului maximum de viteză, ar fi unele șanse să trecem. Drace, făcuse Paspartu. Dar o parte din călători fuseseră numai decât atrași de propunere, care era mai ales pe placul colonelului Proctor. Acest zănatic socotea că lucrul e foarte realizabil. El aminti celor de față că unii ingineri chiar avuseseră ideea să se treacă peste reuri fără pod, cu trenuri rigide lansate cu toată viteza. Până la urmă, toți cei interesați în această pricină se alătură părerii mecanicului. Avem 50% șanse să trecem," spunea unul. 60," susținea altul. 80-90!" Paspartu îi asculta buimac. Cu toate că ar fi fost gata să facă orice pentru a trece peste Medicine Creek, încercarea îi se părea cam prea americană. Și totuși își zise el... Există ceva mult mai simplu de făcut, la care oamenii aceștia nici nu se gândesc." Apoi se adresă unuia dintre călători. Domnule, mijlocul propus de mecanic mi se pare puțin cam riscant, dar 80% șanse," răspunse călătorul, întorcându-i spatele. Flăcăul se apropie de alt gentleman. Știu prea bine, dar aș avea de făcut numai o propunere, domnule." În nici propunere. E inutil, de vreme ce mecanicul ne asigură că vom trece." Răspunse americanul ridicând din numeri. Fără îndoială vom trece," adăugă Paspartu. Dar poate ar fi mai prudent?" Cum, prudent?" strigă colonelul proctor, pe care acest cuvânt auzit din întâmplare îl făcu să sară în sus. Cu mare viteză, îți spun. Înțelegi? Cu mare viteză." Știu, înțeleg," repeta Paspartu, pe care nimeni nu-l lăsa să-și termine fraza. Dar ar fi, dacă nu mai prudent, deoarece cuvântul vă supără, cel puțin mai natural, ce-i ai acum? Ce l-a apucat pe ăsta cu naturalul lui?" Începură să strige cu toții. Bietul băiat nu mai știa de cine să se facă auzit. Ce frică?" îl întrebă colonelul proctor. Mie frică?" strigă paspartu. Și fiindcă era inutil să mai vorbească, și zise. Ei bine, fie." Am să le arăt oamenilor ăstora că un francez poate fi tot așa de american ca și ei. Poftiți în vagoane, poftiți în vagoane, striga conductorul. Da, în vagoane, în vagoane și numai decât, repeta Paspartu. Dar nimeni nu mă va putea împiedica să gândesc că era mai natural să trecem întâi noi călătorii și după aceea să treacă trenul. Numai că nimeni nu auzi această reflecție înțeleaptă și chiar dacă ar fi auzit-o, nimeni n-ar fi vrut să recunoască justețea ei. Călătorii se urcaseră în vagoane. Paspartu se așeză la locul lui fără să spună nimic din ce se întâmplase. Jucătorii erau absorbiți cu totul de uistul lor. Locomotiva fluieră prelung. Mecanicul duse trenul înapoi, aproape o milă, ca un săritor care se retrage să-și ia avânt. Apoi, după un alt fluier... Porni înainte, la început încet, pe urmă mai repede și din ce în ce mai repede, până ce viteza ajunse în Nu se mai auzea decât urletul locomotivei ca un nechezat metalic. Pistoanele făceau 20 de curse pe secundă. Osiile roților fumegau în lagăre. Se simțea pentru a spune astfel că trenul întreg, mergând cu o sută de mile pe oră, nu mai apăsa pe șine. Viteza făcea să-și piardă greutatea. Și trecură trecură cu la unui fulger, fără să se vadă nimic din pod. Sau mai degrabă se poate spune că trenul sărise de pe un mal pe altul. Viteza era așa de mare încât mecanicul nu izbuti să oprească locomotiva decât la 5.000 dincolo de gară. Dar abia trecuse trenul peste râu, că podul cu ultimele legături slăbite de natură, se prăbuși huruind în torentul 19, 19, în care se vor povesti întâmplări diverse, posibile numai pe railroad-urile americane. În aceeași seară, trenul își urma drumul fără piedici, trecea de fortul Sodders, străbătea trecătorile Cheyenne și ajungea la trecătoarea Evans. În acest loc, railroad roadul atingea punctul cel mai înalt de pe parcurs, adică 8091 picioare deasupra nivelului mării. Călătorii nu mai aveau decât să coboare până la Atlantic, pe câmpiile fără margini nivelate de natură. De aici pornea, desprinzându-se din Marele Tranc, ramificația spre Denver City, orașul cel mai important din Colorado. Acest ținut este bogat în mine de aur și de argint, ceea ce a făcut să aibă de pe acum 50.000 de locuitori. Până acum, călătorii noștri, străbătuseră de la San Francisco, 1382 de mile în trei zile și trei nopți. După orice socoteală spre ajunge la New York, erau de ajuns patru zile și patru nopți. Philias Fogg se menținea deci în termenele dinainte hotărâte. În timpul nopții lăsară în stânga câmpul Walbach. Lodge Paul Creek curgea paralel cu calea ferată, urmând frontiera dreaptă ca trasă cu sfoara dintre statele Wyoming și Colorado. La ora 11 intrau în Nebraska, apoi trecând prin apropiere de Sedgwick, ajungeau la Julesburg, oraș așezat pe brațul de sud al lui Plate River. Aici, la 23 octombrie 1867, se făcuse inaugurarea căii ferate Union Pacific Road, al cărei inginer șef fusese generalul Dodge. Aici se opriseră locomotivele puternice, ducând cele nouă vagoane cu invitați, printre care se afla vicepreședintele Thomas Duran. Aici răsunaseră aclamațiile multimi, iar Siuxi oferiseră spectacolul unui mic război indian, urmat de festivele focuri de artificii. În sfârșit, aici se publicase cu ajutorul unei imprimerii portative primul număr din jurnalul Railway Pioneer. Așa fusese sărbătorită inaugurarea acestui mare drum de fier, instrument de progres și de civilizație, construit de-a lungul pustiului și destinat să lege între ele orașele și cetățile încă inexistente în acel timp. Dar fluierul locomotivei, mai puternic decât lira lui Anfion, avea să le facă să răseară în curând din pământul american. La ora 8 dimineața, fortul MacPherson rămase în urmă. De aici până la Omaha erau 357 de mile. Linia ferată urma pe malul stâng sinuozitățile capricioase ale brațului sudic, a lui Plate River La ora nouă, călătorii soseau un importantul oraș, North Plate, zidit între cele două brațe ale marelui curs de apă. Acestea, după ce înconjoară orașul, se unesc ca să formeze o singură arteră, afluent însemnată a lui Missouri, în care se varsă ceva mai sus de Omaha. Meridianul 101 era depășit. Mr. Fogg și partenerii săi își reluaseră jocul. Niciunul din ei nu se plângea de lungimea drumului, nici chiar mortul. Fix începuse prin a câștiga câteva guinee pe care acum era gata să le piardă, dar nu se arăta mai puțin pasionat de joc decât Mr. Fogg. În acea dimineață norocul îi sursese în chip deosebit acestui gentleman. Aturile ploau în mâinile sale. La un moment dat, după ce combinase o lovitură îndrăsneață, se pregătea să joace pica, netulburat ca de obicei, când deodată în spatele său se auzi un glas zicând... Eu aș juca mai bine, Caro. Mr. Fogg mi s audat și fix ridicarea capul. Colonelul Proctor era lângă ei. Cei doi vechi adversari se recunoscură imediat. Ah, dumneata ești domnule englez, exclamă colonelul. Dumneata vrei să joci pică? Ba, chiar joc, răspunse rece filias Fogg, dând jos un zece de pică. Ei bine, eu vreau, Caro, continuă colonelul cu voce amâniată. Și dădu să apuce cartea jucată, adăugând, Nu te pricep deloc la acest joc." Filia Fogg se ridică netulburat. Poate voi fi mai îndemânatic cu altul." N-ai decât să încerci," răspunse grosolanul personaj. Mi s-auda pălise. Tot sângele îi se strânsese la inimă. Ea apucă brațul lui Filia dar acesta o dădu ușor la o parte." Paspartor era gata să se arunce asupra americanului, care își privea adversarul cu un aer insultător, când Fix se ridică și, apropiindu-se de colonelul Proctor, îi strigă în obraz. Uiți că ai de-a face cu mine, domnule, cu mine pe care nu numai că m insultat, dar mai și lovit." Domnule Fix," interveni calm, Mr. Fogg, vă cer iertare, dar aceasta mă privește numai pe mine." Pretinzând că, jucând pică, nu am jucat bine, colonelul m-a insultat din nou și o să-mi dea socoteală. Când vrei, unde vrei și cu arma care-ți place," răspunse americanul. auda încercă în zadar să-l oprească pe mister Fogg. Inspectorul încercă și el, tot degeaba, să reia cearta pe socoteala sa. Paspartul era gata să se repeadă asupra colonelului și să-l arunce pe fereastră, dar un semnal stăpânului său l-opri. Gentlemanul nostru ieși din vagon, iar americanul îl urmă pe platformă. Domnule," se adresă Mr. Fogg adversarului său, sunt foarte grăbit să mă întorc în Europa și orice întârziere ar prejudicia grav interesele mele." Ei și? Ce mă interesează asta pe mine?" răspunse colonelul Proctor. Domnule," relu foarte politicos Mr. Fogg, după întâlnirea noastră de la San Francisco, Mă hotărâs să, să revin în America spre a vă regăsi, îndată ce mi-aș fi terminat treburile care mă cheamă pe vechiul continent. Serios? Vreți să-mi dați întâlnire peste șase luni? De ce nu peste șase ani? Spun șase luni, stărui Mr. Fogg, și voi fi exact la întâlnire. Pretexte, strigă Stem Proctor. Acum sau niciodată. Fie, în cuvință Mr. Fogg. Mergeți la New York? Nu. La Chicago? Nu. La Omaha? Nu te interesează. Cunoști Plum Creek? Nu. Este prima gară. Vom fi acolo peste o oră. Trenul are 10 minute oprire. În 10 minute se pot schimba câteva focuri de revolver. Fie?" se hotărâ Mister Fogg. Voi coborâ la Plum Creek. Și cred că vei rămâne acolo," adăuga americanul cu o brăznicie fără pereche. Cine știe, domnule?" răspunse gentlemanul nostru. Și după aceste cuvinte se întoarse în vagon tot așa de nepăsător ca întotdeauna. Acolo mai întâi o liniști pe misauda, spunându-i că fanfaronii nu sunt niciodată de temut. Apoi îl rugă pe fix să-i servească de martor la duielul care urma să aibă loc, ceea ce detectivul nu putea să refuze. În sfârșit, filea sfog își relou liniștitul, jucând pică, sub stăpânirea calmului celui mai deplin. La ora 11, fluieratul locomotivei anunța apropierea gării Plum Creek. Gentlemenul se ridică și, urmat de fix, ieși pe platformă. Paspartu îi întovărășea, ducând o pereche de revolvere. Mi s-a în vagon, palidă ca o moartă. Îndată ușa vagonului se deschise și colonelul Proctor apărut pe platformă, urmat de martorul său, încheu de aceea teapă cu el. Trenul se opri, dar în clipa când amândoi adversarii voiau să pună piciorul pe peron, conductorul alergă la ei și îi opri. Nu cobară nimeni, domnilor!" Și de ce?" întrebă colonelul. Avem douăzeci de minute întârziere și trenul pleacă numai decât." Dar trebuie să mă bat cu domnul." Regret," răspunse conductorul, dar plecăm imediat. Iată că sună clopotul." Clopotul sună într-adevăr și trenul se puse în mișcare." Sunt sincer mâhnit, domnilor, relos lujbașul căilor ferate. În orice altă împrejurare aș fi putut să vă fiu de folos. Dar la urma urmei, dacă n-ați avut timp să vă bateți în gară, cine vă împiedică să vă bateți pe drum? Asta poate nu i-ar conveni domnului, zise colonelul Proctor cu un aer zeflemitor. Îmi convine pe deplin, răspunse filia sfog. Hotărât, suntem în America, gândi paspartu. Și conductorul trenului este un gentleman din lumea cea mai bună." Apoi îl urmă pe stăpânul său. Cei doi adversari împreună cu martorii, precedați de conductor, se îndreptară, trecând dintr-un vagon în altul spre coada trenului. În ultimul vagon nu erau decât vreo zece călători. Conductorul îi întrebă dacă bine voiau să lase câteva clipe locul liber celor doi gentlemani care aveau de lichidat o afacere de onoare. Cum de nu?" Dar călătorii erau prea fericiți să poată fi de folos celor doi gentlemeni, deci ieșire pe platforme. Vagonul, lung de vreo 50 de picioare, era foarte potrivit pentru cele puse la cale. Adversarii puteau să se repeadă unul la altul printre bănci și să se împuște în voie. Niciodată nu fusese mai ușor de stabilit regulile unui duel. Mr. Fogg și colonelul Proctor, înarmați fiecare cu câte două revolvere cu șase focuri, Intrară în vagon. Cei rămași afară închiseră ușa după ei. La primul șuierat al locomotivei, combatanții trebuiau să înceapă focul. Apoi, după un răgaz de două minute, martorii aveau să scoată din vagon ceea ce ar mai fi rămas din cei doi gentlemen. Nimic mai simplu, într-adevăr. Era chiar așa de simplu încât și fix își simțeau inimile bătând să se spargă. Așteptau deci cu toții fluieratul așa cum fusese înțelegerea, când deodată izbucniră strigăte sălbatice, însoțite de împușcături. Dar detunăturile nu veneau din vagonul rezervat dueliștilor. Ele se auzeau de pretutindeni pe toată lungimea trenului. Din vagoane se ridicară strigăte de groază. Colonelul Proctor și Mr. Fogg ieșiră repede cu revolverele în mâini și se năpustiră înainte unde detunăturile și strigătele se întețiseră. Își dăduseră seama amândoi în aceeași clipă că trenul era atacat de o bandă de indieni, probabil Siux. Acești indieni îndresneți nu erau la prima lor lovitură, căci multe trenuri fuseseră atacate de ei. De data asta, o bandă de vreo sută de inci, se aruncaseră pe scări din mers, după obiceiul lor, și săriseră în vagoane ca niște cauboi care se agață de spinarea cailor în galop. Fiecare din ei avea o pușcă și nu zăboviră să deschidă focul, la care călătorii aproape toți înarmați răspundeau cu focuri de revolver. Mai întâi indienii se repeziră la locomotivă. Mecanicul și fochistul fură pe jumătate omorâți cu lovituri de maciucă. Un șef Siux vrut să oprească trenul, dar neștiind să manevreze pârghia regulatorului, o deschise mai mult în loc să o închidă și locomotiva, luându-și vânt, gonea acum cu o viteză înspăimântătoare. În același timp, siuxii nevăliseră în vagoane, alergau ca niște maimuțe înfuriate pe platforme, spărgeau ușile și se luptau corp la corp cu călătorii. Din vagonul de bagaje, spart și jefuit, geamantanele erau aruncate jos, în timp ce strigătele și focurile de revolver nu mai conteneau. Dar călătorii se apărau cu vitejie. Unele vagoane baricadate susțineau adevărate asedii ca niște forturi ambulante gonind cu o viteză de 100 de mile pe oră. Misauda se purtase foarte curajos de la începutul atacului. Se apăra eroic cu revolverul în mână, trăgând pe ferestrele sparte în sălbaticii care voiau să se apropie de ea. Vreo douăzeci de siux loviți de moarte căzuseră pe terasament. Alții, alunecând de pe platforme, nimereau pe linii și roțile vagoanelor îi striveau ca pe niște viermi. Mai mulți călători grav atinși de gloanțe sau doborâți sub loviturile de măciucă zăceau pe bănci. Totuși, încăierarea trebuia să aibă un sfârșit. Ea dura de peste 10 minute și, dacă trenul nu se oprea, nu putea să se termine decât în favoarea siuxilor. În adevăr, gara și fortul Cherney se aflau la 2000 distanță. Acolo se găsea un post american, dar dacă trenul nu se oprea la timp, între Cherney și gara următoare, Siuxi ar fi fost învingători. Conductorul se bătea alături de Mr. Fogg, când un glonte îl doborâ. Căzând, bietul om mai apucă să strige. Dacă trenul nu se oprește în cinci minute, suntem pierduți. Se va opri!" răspunse Filias Fogg. Și dăduse se repeadă pe ușa vagonului. Rămâneți aici, domnule!" îi strigă paspartu. Asta mă privește pe mine. Gentlemenul n-a avut timp să-l oprească. Vitezul Flăcău deschise o ușă fără să fie zărit de indieni, ieși pe platformă, se agăță de tampoane și izbuti să se strecoare sub vagon. Și astfel, în timp ce lupta continua, în timp ce gloanțele se încrucișau pe deasupra capului său, paspartul regăsindu-și îndemânarea și sprinteneala lui de fost clov, strecurându-se pe sub tren, Ținându-se de lanțuri, ajutându-se de pârghiile frânelor, de grins și de lonjeroane, sărind de la un vagon la altul cu nemaipomenită dibăcie, ajunse la locomotivă. Nimeni nu-l văzuse și nici n-ar fi putut să-l vadă. Acolo, agățat cu o mână de tampon între vagonul de bagaje și tenderul locomotivei, desfăcu cu cealaltă mână lanțul de siguranță. Dar n-ar fi izbutit niciodată să desfacă și lanțul de tracțiune, întins prin toată greutatea trenului, dacă o smucitură a tenderului nu l-ar fi făcut să sară singur din cărlig. Și astfel trenul decuplat își micșoră viteza, rămânând puțin câte puțin în urmă, în vreme ce locomotiva ușurată își mărea și mai mult viteza ei înspăimântătoare. Trenul mai merse câteva minute datorită inerției, dar frânele fură manevrate din interiorul vagoanelor și convoiul de vagoane se oprie în sfârșit la mai puțin de 100 de pași de gara Chiernei. Atrași de împușcături, soldații din fort alergară în ajutor. Siuxii nu-i așteptaseră. Încă înainte de oprirea trenului, întreaga lor bandă o ștersese. Dar când călătorii se numărară pe peronul gării, Vă că mai mulți dintre ei lipseau la apel și, printre aceștia, curajosul francez, al cărui devotament îi scăpase Capitolul de la pieire. 30, în care filia sfog nu-și face decât datoria. Trei călători, printre care și paspartul, dispăruseră. Fuseseră omorâți în luptă? Erau luați prizonieri de siux, Nu se putea ști încă. Răniții erau destul de numeroși, dar niciunul nu fusese atins mortal. Unul din cei mai grav loviți era colonelul Proctor, care se bătuse vitejește și pe care un glonț în pântece îl doboruse. El fu transportat în gară împreună cu alți răniți, a căror stare cerea îngrijiri imediate. Misauda era nevătămată, filia sfog n-avea o zgârietură, deși nu se cruțase. Fix era rănit ușor la braț, dar paspartul lipsea și lipsa lui făcea să curgă lacrimi din ochii tinerei femei. Între timp, toți călătorii coborâsără din tren. Roțile vagoanelor erau pătate de sânge, iar între spițe atârnau fâșii de carne omenească. Atât cât vedeai cu ochii, pe câmpia albă se zăreau lungi dere roșii. Ultimii indieni se pierdeau în sud înspre Republican River. Mr. Fogg stătea nemișcat cu brațele încrucișate. Avea de luat o mare hotărâre. Mi Misauda, lângă el, îl privea fără să scoată un cuvânt. Și gentlemanul îi înțelese privirea. Dacă servitorul său era prizonier, nu trebuia el săriște orice pentru a-l smulge din mâna indienilor. O să-l găsesc mort sau viu?" spuse simplu filia Fog. Ah, domnule, domnule fog!" strigă tânăra femeie apucându-i mâinile și udându-i-le cu lacrimi. Viu dacă nu pierdem niciun minut!" adăugă el. Prin această hotărâre, Filias Fogg se sacrifica în întregime. Își pronunțase ruina. O singură zi de întârziere îl făcea să scape vaporul la New York. Rămășiagul lui era pierdut definitiv. Dar în fața gândului, asta-i datoria mea, nu șovăise. Capitanul comandant al fortului Kearney se afla acolo. Soldații săi, aproape vreo sută de oameni, se pregătiseră de apărare în cazul când Siuxi, ar fi pornit un atac direct asupra gării. Domnule, se adresă Mr. Fogg, capitanului. Trei călători au dispărut. Morți? Morți sau prizonieri? Trebuie să verificăm. Aveți de gând să-i urmăriți pe Siux? Ar fi greu, domnule. Acești indieni pot fugi până dincolo de Arkansas, iar mie nu mi-e îngăduit să părăsesc fortul care mi-este încredințat. Domnule, relofilias Fogg, este vorba de viața a trei oameni. Fără îndoială. Pot eu să pune în joc viața a cincizeci pentru a salva trei? Nu știu dacă puteți, dar trebuie." Domnule," răspunse capitanul, nimeni n-are să mă învețe care mi este datoria." Fie," încheierece ce filiasfog, mă voi duce singur." Dumneavoastră," strigă fix, care se apropiase de ei, să vă duceți singur în urmărirea indienilor?" Vreți oare să las pieirii pe acest nefericit căruia tot cei vii aici îi datorează viața? Mă voi duce?" Ei bine, nu. Nu vă veți duce singur?" strigă capitanul, mișcat fără voia lui. Nu. Sunteți o inimă vitează." Apoi se întoarse spre soldații săi. Treizeci de voluntari." Toată compania făcut un pas înainte. Capitanul nu a avut decât să aleagă treizeci dintre acești viteji pe care îi puse sub comanda unui bătrân sergent. Mulțumesc, domnule capitan," zise Mr. Fogg. Îmi dați voie să vă întovărășesc?" întrebă fix, adresându-se gentlemanului. Cum doriți, domnule," îi răspunse Filias Fogg. Dar dacă vreți să-mi faceți un serviciu, vă rog să rămâneți lângă sauda. În cazul când mi s-ar întâmpla vreo nenorocire, Inspectorul de poliție Polibrusc brusc. Să se despartă de omul pe care îl urmărise pas cu pas și cu atâta stăruință. Să-l lase să se aventureze în acest deșert. Fix se uita atent în ochii gentlemanului și, în ciuda bănuielilor lui, în ciuda luptei ce se da în el, își lăsă capul în jos înaintea privirii liniștite și sincere pe care o întâlni. Voi rămâne," zise hotărât. Câteva clipe după aceea, Mr. Fogg strângea mâna a doamnei Auda. Apoi, după ce îi încredință prețiosul său geamantan, porni la drum cu sergentul și cu cei 30 de soldați, ora înainte de plecare, le făgăduise generos. Prieteni, dacă îl salvăm pe prizonier, aveți o mie de lire!" Era ora 12 și câteva minute. Mi s se retrasese retrase într-o încăpere din gară și, acolo, singură, începu să aștepte gândindu-se la filia Fogg, la generozitatea lui simplă și mare, la curajul lui netulburat. Mister Fogg își sacrificase averea și, acum, își punea în joc viața toate acestea fără să șovăie, fără cuvinte mari, socotind că nu-și face decât datoria. În ochii ei, filia sfog era un erou. Inspectorul fix însă nu gândea la fel și nu putea să-și potolească neliniștea și nerăbdarea, de aceea se plimba înfrigurat pe peronul gării. Un moment subjugat, acum își venea în fire. După plecarea lui fog, își dăduse seama ce prostie făcuse lăsându-l să se ducă singur. Cum asta? Consimțise să se despartă de acest om pe care îl urmărise în jurul lumii, Natura sa biruia din nou și el se învinovățea, se șocorea ca și când ar fi fost directorul poliției metropolitane, certând pe un agent prins în flagrant delict de naivitate. Am fost neghiob," se gândea. Desigur că franțuzul i-a spus cine sunt. A plecat și nu se va mai întoarce. De unde să-l iau acum? Dar cum de m-am putut lăsa fermecat astfel eu fix, eu care am în buzunar mandatului de arestare?" Hotărât, nu sunt decât un dobitoc. Așa gândea inspectorul de poliție în timp ce orele se scurgeau atât de încet. Nu știa ce să facă. Uneori îi venea să-i spună totul doamnei Auda, dar știa dinainte cum ar fi primit tânăra femeie mărturisirea sa. Ce altă hotărâre să ia? Era ispitit să pornească peste întinsele câmpii albe în urmărirea lui fog. N-ar fi fost imposibil să-l găsească. Pașii detașamentului se mai vedeau încă pe zăpadă, dar curând, sub un strat nou de ninsoare, orice urmă se șterse. Atunci, cuprins de descurajare, detectivul simți o teribilă nevoie să lase totul baltă. Ori că tocmai îi se oferea prilejul să părăsească gara a și în același timp această urmărire așa de bogată în nenorociri. Într-adevăr, către ora a două după amiază, în vreme ce zăpada cădea cu fulgi mari, se auziră fluierături lungi venind dinspre est. O umbră uriașă, precedată de o lumină roșcată, înainta încet, mărită de ceața care îi dădea o înfățișare fantastică. Totuși, nu se aștepta venirea niciunui tren dinspre est. Ajutoarele cerute prin telegraf nu puteau sosi așa de curând, iar trenul de la Omaha spre San Francisco urma să treacă abia a doua zi. În curând, totul se l-a murit. Locomotiva care se apropia încet era tocmai aceea a trenului atacat. După ce rămăsese fără vagoane, ea își continuase drumul cu o viteză înspăimântătoare, ducându-i pe focist și pe mecanic neînsuflețiți și gonise așa multe mile. Apoi focul se micșorase din lipsă de combustibil. Viteza scăzuse și, după o oră, Încetinindu-și treptat mersul, locomotiva se oprise în sfârșit, la 20 de mile dincolo de gara chernăi. Nici mecanicul, nici fochistul nu muriseră și, după un leșin destul de prelungit, își veniseră în fire, tocmai când mașina se oprea. Văzându-se în câmpul pustiu, fără vagoane în urmă, mecanicul își dăduse seama ce se întâmplase. Firește, el nu putea să bănuiască în ce chip fusese desfăcută locomotiva de tren, dar era limpede că trenul rămase în urmă se găsea în primejdie. Omul nu stătul la îndoială asupra lucrului pe care l-avea de făcut. A continua drumul spre Omaha era prudent, a se întoarce la trenul pe care indienii poate continua să jefuiască. era primejdios. Dar ce are a face? În cuptorul cazanului fură îngrămădite lemne și lopeți de cărbun, Focul se aprinsă din nou, presiunea crescu și către ora două după prânz locomotiva se apropia de gara chernâi, fluierând în ceață. Călătorii simțiră o mare mulțumire când o văzură așezându-se în fața trenului. Acum puteau să-și continue drumul întrerupt în chip așa de nefericit. La sosirea locomotivei, Misauda ieși pe peron și apropiindu-se de conductor îl întrebă. Plecați? Numai decât, doamnă? Dar prizonierii, nenorociții noștri de tovarăși!" Nu mai putem aștepta," răspunse conductorul, și așa avem trei ore întârziere." Și când va trece trenul următor de la San Francisco?" Mâine seară, doamnă." Mâine seară? Dar atunci va fi prea târziu. Trebuie să aștepți." Imposibil. Dacă vreți să mergeți, urcați-vă în vagon." Rămân aici," răspunse tânăra femeie." Fix auzis această conversație. Câteva minute mai înainte, când orice mijloc de locomoție îi lipsa, era hotărât să plece din chernei, iar acum, când trenul se afla acolo gata de pornire, când n-avea decât să-și reia locul în vagon, o forță de neînvins îl ținea locului. Peronul gării o iardea picioarele și nu putea să se despartă de el. Frământarea lui lăuntrică reîncepea, mânia în frângerii îl gătuia. Voia să ducă lupta până la capăt. Între timp, călătorii și cei câțiva răniți, între ei și colonelul proctor a cărui stare era gravă, se urcaseră în vagoane. Se auzea buietul cazanului supraîncălzit și și neau prin supape. Mecanicul trase de fluier, trenul se puse în mișcare și în curând dispăru, amestecându-și fumul alb în vârtejurile zăpezii. Inspectorul fix rămăsese. Se scurseră câteva ore. Era o vreme foarte rea cu gerascuțit. Fix stătea nemişcat pe o bancă din gară, încât ai fi putut crede că doarme. Cu tot viscolul, mi auda ieșea în fiecare clipă din camera pusă la dispoziția sa. Venea până la capătul peronului, de unde încerca să vadă prin trâmbele de zăpadă, să străbată cu privirea perdea o albă care reducea orizontul în jurul ei, ascultând dacă nu se aude vreun zgomot. Dar nu se simțea nimic. Atunci se întorcea înghețată până în măduva oaselor ca peste câteva minute să vină din nou, tot atât de zadarnic. Se lăsă seara. Micul detașament nu se întorsese. Unde se afla în acel moment? Putuse să-i ajungă pe indieni? Se dăduse vreo luptă? Sau obieții soldați rătăceau la întâmplare prin viscol? Capitanul fortului era foarte îngrijorat, cu toate că nu lăsa să se vadă nimic din tulburarea sa. Odată cu căderea nopții, din soarea slăbii, în schimb, gerul începu să crească. Privirea cea mai întrăsneață n-ar fi privit fără groaza această imensitate întunecoasă. Peste câmpie domnea o liniște de plină, fără margini, pe care nu tulbura nici zbor de pasăre, nici mers de sălbăticiune. Mi s-a udat toată noaptea pe marginea câmpiei, cu gândul plin de presimțiri rele, cu inima cuprinsă de neliniște. Închipuirea o ducea departe, arătându-i mii de primejdii. Ar fi greu să se spună cât suferi ea în timpul acestor ore. Fix rămăsese nemișcat în același loc, dar nici el nu dormea. La un moment dat, un om se apropie de el, ba chiar îi spuse ceva, la care agentul răspunse printr-un semn negativ, făcându-l să se îndepărteze. Noaptea se scurse astfel, în zori discul soarelui pe jumătate șters. Se ridică deasupra unui orizont încetășat. Privirea putea să răzbată acum până la două mile. Filia sfog și detașamentul se îndreptaseră spre sud. Dar între acolo câmpul era cu desăvârșire pustiu. Se făcuse ora șapte dimineața. Capitanul, nespus de îngrijorat, nu știa ce hotărâre să ia. Să trimită alt detașament în ajutorul celor plecați, să pună în primejdie... Alți oameni cu așa de puține șanse de a salva pe cei care fusese răpuși în primejdie întâi, dar nehotărârea lui nu ținut mult timp. Capitanul făcu un semn chemând pe unul din locotenenții săi, căruia îi dădu ordini să întreprindă o recunoaștere spre sud, când deodată răsunare focuri de armă. Era un semnal, soldații ieșirea afară din fort și, la o jumătate de milă, zărirea o mică trupă care se întorcea în ordine. În frunte mergea Mr. Fogg, iar lângă el Paspartu și ceilalți doi călători smulși din mâinile siuxilor. Se dăduse o luptă la zece mile spre sud de chernei. Cu puțin timp înainte de sosirea detașamentului, Paspartu și cei doi tovarășei săi se mai luptau încă împotriva răpitorilor. Vân josul și vitezul flăcău doborâse trei din aceștia cu zdreave lovituri de pumn, când stăpânul său și soldații se repeziră în ajutorul lor. Toți și salvatorii și cei salvați fură primiți cu strigăte de bucurie. Filias Fogg împărți soldaților răsplata făgăduită în vreme ce paspartu își zicea pe bună dreptate. Hotărât, trebuie să recunosc că îl cost tare scump pe stăpânul meu. Fix îl privea pe Mister Fogg fără să spună o vorbă. Ar fi fost greu de analizat simțămintele care se luptau acum în el. Cât despre Misauda, ea apucase mâna gentelmenului și o strângea, fără să poată pronunța un cuvânt. În acest timp, Paspartu căuta trenul în gară. Credea că o să-l găsească la peron, gata să plece spre Omaha și spera că s-ar mai putea câștiga timpul pierdut. Trenul! Unde e trenul?" strigă el. A plecat!" răspuse detectivul fix. Și când trece trenul următor?" întrebă Filias Fogg. Abia seară. Ah!" răspunse simplu netul buratul 31, în care inspectorul fix ia foarte în serios preocupările lui Phileas Fogg. Phileas Fogg se afla în întârziere cu 20 de ore. Paspartu, cauza involuntară a acestei întârzieri, era disperat, hotărât, el îl ruinase pe stăpânul său. În acest moment, inspectorul se apropie de Mr. Fogg și, privindul l drept în față, îl întrebă. Domnule!" Sunteți într-adevăr foarte grăbit?" Foarte?" răspunse Phileas Fogg. Îi insist, relofix. Aveți într-adevăr interesul să fiți la New York în ziua de 11, înainte de ora nouă seara când pleacă vaporul spre Liverpool?" Un mare interes?" Dacă această călătorie n-ar fi fost întreruptă de atacul indienilor, ați fi sosit la New York în ziua de 11 dimineața?" Da." cu douăsprezece ore înainte de plecarea vaporului. Bine, aveți deci douăzeci de ore întârziere, dar dacă scădeți 12 din ele, rămân numai opt. Vreți să încercați să câștigați aceste 8 ore?" Pe jos?" întrebă Mr. Fogg. Nu, în sanie," o răspunse fix. Într-o sanie cu pânze. Cineva mi-a oferit acest mijloc de transport." Era omul care vorbise cu inspectorul de poliție în timpul nopții și a cărui ofertă fusese respinsă. Phileas Fogg nu răspunse, dar fix arătându-i pe omul în cauză, un american pe nume Maggi, care se plimba în fața gării, gentlemanul se îndreptă spre el. O clipă după aceea intrau amândoi într-o baracă aflată lângă fortul Cherney. Acolo Mister Fogg descoperi un vehicul ciudat, un fel de platformă pusă pe două grinzi lungi, puțin arcuite în față, ca tălpicile unei sănii și pe care încăpeau cinci sau șase oameni. În față, cam la o treime din lungimea platformei, se afla un catarg foarte înalt, pe care se putea ridica o uriașă. Catargul, fixat în părți cu cabluri metalice, avea în față un strai de sârmă pe care se întindea un foc de mari dimensiuni. În spate, un fel de cârmă lopată permitea diriguirea vehiculului. Era, după cum se vede, un fel de sanie cu griment de cuter. Iarna pe pia înghețată, când trenurile nu pot merge din pricina zăpezilor, aceste sănii călătoresc cu mare repeziciune de la o gară la alta. Ele au, de altfel, o foarte mare suprafață velică, mai mare chiar decât un cuter de cursă, expusă să se răstoarne, și, cuvântă în spate, alunecă pe câmp cu o viteză egală, dacă nu superioară aceleia a expreselor. În câteva clipe, târgul fu încheiat între Mr. Fogg și stăpânul acestei corăbii de uscat. Vântul fiind bun, căci sufla puternic dinspre vest și zăpada fiind întărită, Madge se angajă ca în câteva ore să-l ducă pe Mr. Fogg la gara Omaha. De acolo plecau linii numeroase și trenuri dese spre Chicago și New York. N-ar fi fost peste putință ca întârzierea să fie câștigată, deci nu era de stat la îndoială spre a încerca această aventură. Nevrând să o expună pe misauda suferințelor unei călătorii în aer liber, pe un cer pe care viteza al făcea și mai greu de suportat, Mr. Fogg o sfătui să rămână în gara chiarnei sub paza lui paspartu. Vitezul flăcău avea să o aducă în Europa pe un drum mai ușor și în condițiuni mai bune. Mi s-a refuză să se despartă de Mr. Fogg, ceea ce pe paspartul îl umplu de fericire. Într-adevăr, el n-ar fi vrut pentru nimic în lume să-și părăsească stăpânul, lăsându-l în tovarășia lui fix. Cât despre inspectorul de poliție, ar fi greu de spus ce gândea acum. Oare convingerea lui fusese zdruncinată de întoarcerea lui Filias Fogg, sau îl lua drept un mare pungaș care, făcând ocolul pământului, Socotea că va fi în deplină siguranță la întoarcerea lui în Anglia. Poate că părerea detectivului în privința lui Phileas Fogg se schimbase într-adevăr, dar el nu era acum mai puțin hotărât decât înainte să-și facă datoria până la capăt, fiind mai nerăbdător decât toți să grăbească prin tot ce-i în putință întoarcerea în Anglia. La ora 8, Sania era gata de plecare. Călătorii se urcară în ea și se înfășurară strâns în păturile lor de călătorie. Cele două pânze uriașe fură ridicate și împins de vânt, ciudatul vehicul se avântă pe zăpada întărită cu o viteză de 40 de mile pe oră. De la fortul Kearney la Omaha, în linie dreaptă, zborul albinei, cum spun americanii, sunt cel mult 200 de mile. Dacă vântul rămânea neschimbat și nu se întâmpla nimic neprevăzut, această distanță putea fi străbătută în cinci ore, deci la ora unu după prânz, Sania trebuia să ajungă la Omaha. Ce drum! Călătorii, strânși unul în altul, nu puteau scoate un cuvânt. Gerul marit de viteză le-ar fi tăiat răsuflarea. Sania aluneca tot așa de ușor pe suprafața câmpiei ca o corabie pe apă și nici măcar nu avea de întâmpinat valurile. Vântul, venind în rasul pământului, umfla pânzele uriașe ca niște aripi întinse, vrând parcă să iasă ania pe sus. Maj la cărmă, ținea linia dreaptă, împotrivindu-se cu o mișcare de lopată oricăre încercare a vehiculului de a o lua razna. Toate pânzele primeau vântul în plin. Focul pus în bordul celălalt, în fluture, cum spun marinarii, nu putea fi mascat de vela mare. Deasupra acesteia fusese ridicată și segeata. Mărind suprafața velaturii. Nu se putea preciza matematic, dar desigur că viteza sănii ei nu putea fi mai mică de 40 de mile pe oră. Dacă nu se rupe nimic, vom ajunge la timp, zise magi. Avea și el tot interesul să ajungă în timpul prevăzut, căci Mister Fogg, credincios sistemului său, îi făgăduise o frumoasă răsplată. Câmpia pe care Sania o tăia în linie dreaptă era netedă ca mare. Ai fi putut să o cu un uriaș lac înghețat. Railroadul o străbătea de la sud-vest spre nord-vest, trecând prin Grand Island, Columbus, oraș important din Nebraska, apoi prin Fremont până la Omaha. El urma tot timpul malul drept al fluviului Plate River. Sania, scurtând distanța, mergea pe coarda arcului descris de drumul de fier. Maci nu se temea că va fi oprit de Plate River, la cotul pe care râul îl făcea la Fremont, deoarece apele sale erau înghețate. Drumul n-avea deci niciun fel de obstacole și lui Filias Fogg nu-i rămânea să se teamă decât de o stricăciune a sănii sau de o slăbire a vântului. Dar vântul nu slăbea, din potrivă sufla puternic, arcuind catargul prins în puternice cabluri de oțel. Aceste cabluri, asemănătoare cu coardele unui instrument, vibrau ca și cum ar fi fost atinse de un arcuș. Samia zbura în mijlocul unei armonii triste, de o intensitate cu totul neobișnuită. Cablurile astea dau quinta și octava," observă Mr. Fogg. Fură singurele cuvinte pe care le rosti gentlemanul în timpul drumului. Mi s-auda, învelită cu grijă în blănuri și în păturile de călătorie, era pe cât posibil apărată de frig." Cât despre paspartu flăcăul nostru, roșu la față ca discul soarelui când a pune în ceață, tregea în piept aerul înțepător. Cu firea lui optimistă pe care nimic nu o zdruncina, el începuse să spere din nou. În loc să ajungă dimineața la New York, avea să fie acolo seara cu destule șanse de a mai prinde vaporul de Liverpool. Inimosul franțuz simțea chiar un puternic îndemn de a strânge mâna aliatului său fix. El nu uita că inspectorul era acela care găsise această sanie cu pânze, adică singurul mijloc de a fi în gara Omaha la timpul potrivit. Dar prin cine știe ce presimțire, paspartul rămânea rezervat ca de obicei. În orice caz, ceea ce el n-avea să uite vreodată, era sacrificiul pe care Mr. Fogg îl făcuse fără să ezite, spre a-l scăpa din mâinile siuxilor. Pentru asta Mr. Fogg își riscase averea și viața. Nu. Servitorul său n -avea să uite. În vreme ce fiecare dintre călători se lăsa dus de gânduri așa de diferite, a zbura pe întinsul covor de zăpadă. Nimeni nu simțea că treceau peste vreun cric afluent sau subafluent al lui Light Blue River. Câmpul și albiile apelor se contopeau sub aceeași pânză albă uniformă. Ținutul era cu desăvârșire pustiu. Cuprins între Union Pacific Road și ramificația care unea Kearney cu St. Joseph, el forma o mare insulă nelocuită. Nici un sat, nici o gară, nici măcar un fort. Din timp în timp alunecape de lături cu la fulgerului, câte un arbore strâmb al cărui schelet alb se îndoia sub rafalele vântului. Alteori, cărduri de păsări sălbatice își luau zborul speriate țâșnind din zăpadă. Lupi de câmpie în haite numeroase, slabi, înfometați, împinși de o nevoie fioroasă, se luau la întrecere cu Sania. Paspartu cu revolverul în mână se aținea gata să tragă asupra fiarei celei mai apropiate. Dacă vreun accident ar fi oprit atunci Sania, călătorii atacați de aceste carnivore hămesite s-ar fi aflat în mare primejdie. Dar Sania își continua vijelios drumul și îndată întreaga haită rămânea în urmă, umplând văzduhul de urlete. La prânz, Madge își dădu seama după unele semne că trecea peste cursul înghețat al lui Plate River. El nu spuse nimic, dar acum era sigur că, după 20 de mile, vor fi în gara Omaha. Într-adevăr, nu se făcuse ora unu când îndemânaticul conductor părăsi cârma și se repezi la pânze să le strângă. Sania mai merse încă o jumătate de milă până ce fantastica viteză căpătată, scăzând încetul cu încetul, se oprie în sfârșit. Maggi arăta o îngrămădire de acoperișuri albe de zăpadă. Am ajuns! Ajuns! Ajuns într-adevăr în această gară care, prin trenuri numeroase, are legături dese cu estul Statelor Unite. Paspartu și Fix săriseră jos și își mișcau membrele înțepenite. Apoi ajutară pe Mr. Fogg și pe Miss Auda să coboare din Sanie. Phileas Fogg îi plăti generos lui Magi, căruia paspartul îi strânse mâna ca unui prieten și toți patru călătorii se repeziră în gară. În acest însemnat oraș din Nebraska se termină calea ferată a Pacificului propriu-zisă, care leagă bazinul fluviului Mississippi cu Marele Ocean. Pentru a ajunge de la Omaha la Chicago, drumul de fier, sub numele de Chicago Rock Island Road, Merge direct spre est, deservind 50 de gări. Un tren direct era gata de plecare. Filias Fogg și și săi nu avură decât timpul să se arunce într-un vagon. Ei nu văzuseră nimic din Omaha, dar paspartu și mărturisit lui însuși că nu era cazul să-i pare rău, căci acum nu mai putea fi vorba de a vedea ceva. Trenul porni cu cea mai mare viteză și curând trecu în Iova prin Council Bluffs, Iova City. În timpul nopții traversă Mississippi la Davenport, apoi intră în Illinois, prin Rock Island. A doua zi în 10 ale lunii, la ora patru după amiază, sosea la Chicago, deja ridicat din ruinele sale și așezat cu mai multă mândrie ca niciodată pe malurile frumosului lac Michigan. De aici până la New York mai erau 900 de mile și trenurile nu lipsau. Mr. Fogg trecu numai decât din unul în altul. Locomotiva sprintena lui Pittsburgh Fort Wayne, Chicago Railroad porni cu toată viteza, ca și cum ar fi înțeles că onorabilul gentleman n-avea timp de pierdut. Ea traversă ca un fulger Indiana, Ohio, Pennsylvania, New Jersey, trecând prin orașe cu nume vechi, din care unele aveau străzi și tramvaie, deși casele încă lipseau. În sfârșit, apele Hudsonului se iviră și în ziua de 11 decembrie, la ora 11 și un sfert seara, trenul se oprea în gară pe malul drept al fluviului, chiar în fața de companiei de vapoare Canrad, altfel zis British and North American Royal Mail Steel Packet Company. Dar China, pachebotul de Liverpool, plecase de 4532 în care Phileas Fogg pornește lupta directă împotriva nenorocului. Plecând, China părea că a luat cu sine ultima speranță a lui Phileas Fogg. Într-adevăr, nici unul din celelalte vapoare care fac serviciul direct între America și Europa, nici transatlanticele franceze, nici vasele companii White Star Line, nici ale companii Ayman, nici acele ale liniei hamburgice, nu puteau fi de folos gentlemanului nostru. Părăir, unul din vaparele companiei transatlantice franceze, ale cărei admirabile vase egalează în viteză și întrec în confort pe ale tuturor celorlalte linii, fără excepție, nu pleca decât a treia zi la 14 decembrie. Și de altfel ca și vasele companiei hamburgice, nu mergea direct la Liverpool sau la Londra, ci la Avră. Ori acest drum în plus de la Avră la Southampton l-ar fi făcut pe filia Fogg să întârzie, zădărnicind ultimele sale eforturi. Cât despre vapoarele companiei Aiman, din care unul, City of Paris, pleca a doua zi, nu merita să te gândești la ele. Aceste vapoare sunt destinate în deosebit transporturilor de emigranți, au mașini slabe, de aceea trebuie să se bizuie nu numai pe ele, ci și pe pânze, și astfel viteza lor este mediocră. Pentru călătoria de la New York în Anglia, vaporul lui City of Paris... Îi trebuia mai mult timp decât îi rămânea lui Mr. Fogg spre a câștiga rămășagul. Consultând Bradshaw-ul său, care îi dădea zi cu zi mișcarea navigației transoceanice, gentlemanul nostru înțelese limpede cum stăteau lucrurile. Paspartul era prăpădit. Gândul că scăpaseră vaporul pentru o întârziere de 45 de minute îl sugruma. Era vina lui căci în loc să-și ajute stăpânul, îi semăna numai piedici în cale. Și când revedea în minte toate neplăcerile drumului, când făcea socoteala banilor cheltuiți de pomană, numai datorită neghiobiilor sale, când se gândea că suma uriașa rămășagului la care se adăugau sumele însemnate cerute de o călătorie devenită inutilă îl ruina de tot pe stăpânul său, bietul flăcău se blestema cu un verșunare. Totuși, Mr. Fogg nu i-a duse nicio învinuire și, plecând de pe cheiul portului, nu zise decât aceste cuvinte. O să chipzuim până mâine. Haide!" Cei patru călători trecură Hudsonul în feribot și se urcară într-o trăsură care îi duse la hotelul St. Nicholas, pe Broadway, unde se instalară. Noaptea trecut scurtă pentru filia sfog, care a dormit adânc, dar lungă pentru Misa uda și pentru ceilalți, prea chinuiți de neliniște ca să poată închide ochii. A doua zi era 12 decembrie. Din această zi, ora 7 dimineața până la 21 ale lunii, ora 8 și 45 de minute seara, rămâneau 9 zile, 13 ore și 45 de minute. Deci dacă Fili Fogg ar fi plecat în ajun cu China, unul dintre cele mai bune vapoare ale companiei Canard, ar fi sosit la Liverpool, apoi la Londra în termenul dorit. Gentlemanul nostru plecă de la hotel singur după ce porunci servitorului său să-l aștepte și să vestească pe misau dacă trebuie să fie gata în orice clipă. El se duse pe malurile Hudsonului și cercetă vasele legate la țărm sau ancorate pe fluviu, căutând cu grijă pe cele care erau gata de drum. Mai multe nave aveau ridicate pavilioanele de plecare și se pregăteau să ridice ancora odată cu refluxul de dimineață, căci în acest uriaș și admirabil portal New Yorkului nu e zi în care sute de vase să nu plece spre toate colțurile lumii. Dar cea mai mare parte din ele, fiind corăbii cu pânze, nu puteau să-l mulțumească pe filias Fog. Părea că gentlemanul se va poticni tocmai la ultima lui încercare când odată zării ancorat la o distanță de cel mult 200 de metri un vas de comerț cu elice cu forme fine, al cărui coș scotea fum gros, arătând că se pregătea să plece la drum. Phileas Fogg strigă un barcagiu și, după câteva mișcări de vâslă, se afla pe scara anrietei, vapor cu corpul de fier și cu suprastructurile de lemn. Phileas Fogg se urcă pe punte și întrebă de capitan. Acesta fiind pe bord, se prezentă numai decât. Era un om de cincizeci de ani, un fel de lup de mare, destul de morăcănos ca să nu te poți înțelege cu el cu una, cu două. Avea ochii mari, obrazul ca de aramă coclită, părul roșu, grumazul jos, adică nimic din înfățișarea unui om de lume. Dumneata ești căpitanul? întrebă Phileas Fogg. Eu?" Eu sunt Phileas Fogg din Londra, iar eu Andrew Speedy din Cardiff." Ești gata de plecare?" Peste o oră. Cu ce destinație? Bordeaux. Și ce încărcătură? Pietre în pântece. Fără încărcătură, plec cu lest. Ai călători? Fără călători, n-am nevoie de ei. Marfă care cugetă și te încurcă. Vasul dumitale merge bine? Între 11 și 12 noduri. Pe arieto știe toată lumea. Vrei să mă duci la Liverpool împreună cu alte trei persoane?" La Liverpool. De ce nu în China?" Am spus Liverpool." Nu. Nu. Nu. Sunt gata să plec la Bordeaux și la Bordeaux mă duc." Cu niciun preț. Cu niciun preț." Capitanul vorbise pe un ton care nu mai îngăduia discuție. Totuși filia fogg stărui. Dar armatorii arietei, armatorii sunt eu. Eu sunt stăpânul vasului. Îl închiriez." Nu. Îl cumpăr. Nu." În fața acestei încăpățânări, Filia Sfog nici măcar nu trebuie sări. Totuși, situația devenea gravă. Socotela era alta la New York decât la Hong Kong și nici stăpânul Arietei nu se măna cu capitanul de pe Tencader. Până aici, banii gentlemanului învinse toate piedicile. De data asta, nu mai puteau face nimic. Totuși, gentlemanul trebuia să găsească mijlocul de a traversa Atlanticul cu vaporul, afară numai dacă l-ar fi putut traversa în balon ceea ce ar fi fost foarte aventuros în același timp însă și realizabil. Dar parese că lui Filias Fogg îi veni o idee căci reîncepu. Ei bine, vrei să mă duci la Bordeaux? Nu, chiar dacă mi-ați plătit 200 de dolari. Îți ofer 2000. De persoană? De persoană. Și sunteți patru? Patru. Capitanul Spidi începu să se scarpine pe frunte ca și când ar fi vrut să-și ia pielea. Să câștige 8.000 de dolari fără să-și schimbe drumul, făcea să lase la o parte antipatia pronunțată pe care o avea pentru orice fel de călători. De altfel, călătorii cu 2.000 de dolari nu mai sunt călători, ci marfă prețioasă. Plec la ora 9," zise simplu capitanul Speedy. Dacă dumneavoastră cu ceilalți sunteți aici?" La ora 9 vom fi pe bord," răspunse numai puțin simplu mister Fogg. Era ora 8 și jumătate." A debarca de pe Arieta, a se urca într-o trăsură, a se duce la hotelul Saint-Nicolas, a lua pe auda pe Paspartu și chiar pe nedespărțitul fix, căruia îi oferea călătorie gratuită, fură fapte împlinite de gentlemanul nostru cu calmul care nu-l părăsea nicio împrejurare. În momentul în care Arieta făcea ultimele pregătiri de plecare, toți patru erau pe bord. Când Paspartu află cât va costa această ultimă călătorie, Scoase unul din acele ohuri prelungite care parcurg toate intervalele gamei cromatice descendente. Cât despre fix, el își zise că, hotărât lucru, banca Angliei nu va ieși fără pagubă din această afacere. Într-adevăr, admițând chiar că domnul Fogg n-avea să mai arunce câțiva pum de bani în mare în clipa sosirii, din faimosul sac cu banknote avea să lipsească mai mult de șapte în care Filias Fogg se dovedește a fi la înălțimea împrejurărilor. După o oră, vaporul Anrieta trecea dincolo de farul plutitor de la intrarea Hudsonului, o ocolea capul Sandy Hook și ieșea în mare. În timpul zilei navigă de-a lungul lui Long Island în largul farului de pe Fire Island și se îndreptă repede spre est. A doua zi, 13 decembrie, la prânz, un om se urcă pe puntea de comandă pentru a determina longitudinea și latitudinea. Desigur, s-ar putea crede că acest om era capitanul Spidei, câtuși de puțin, era Phileas Fogg. Cât despre capitanul Spidei, acesta se afla pur și simplu închis cu cheia în cabina sa și scotea niște urlete care arătau o mânie de altfel îndreptățită, duse până la pierderea judecății. Ceea ce se întâmplase era foarte simplu. Phileas Fogg voia să meargă la Liverpool, iar capitanul se împotrivea să-l ducă acolo. Atunci gentlemanul se resemnase în aparență să ia drumul spre Bordeaux, dar în cele treizeci de ore de când se afla pe bord, manevrase așa de bine cu ajutorul bancnotelor sale, încât echipajul marinari, mecanici și fochiști, echipaj cei drept cam suspect, care era în termen destui de răi cu capitanul, trecuse de partea lui. Și iată de ce Filias Fogg comandă în locul capitanului Speedy, de ce capitanul era închis în cabina sa și de ce, în sfârșit, Arieta se îndrepta spre Liverpool. Atât că, văzându-l pe Mr. Fogg conducând vasul, nu te mai puteai îndoi că Mr. Fogg fusese marinar. Acum, în ce fel avea să se sfârșească aventura, ne va fi dat să aflăm mai târziu. Dar, deocamdată, Misa Uda era îngrijorată, deși nu spunea nimic. Fix fusese uluit de la început, cât despre paspartu, el găsea întâmplarea pur și simplu minunată. Între 11 și 12 noduri, spusese capitanul Speedy și, într-adevăr, arieta păstra în medie această viteză. Dacă... ce dacă mai rămâneau? Dacă marea nu se înrăutățea? Dacă vântul nu se rotea spre est? Dacă nu se întâmpla nicio stricăciune pe vas? niciun accident la mașini? Arieta putea în nouă zile, adică de la 12 decembrie la 21, să străbate cele 3.000 de mile câte sunt de la New York la Liverpool. E adevărat că, odată ajuns și în Anglia, chestiunea Arietei adunată cu afacerea de la bancă putea să-l ducă pe gentleman puțin mai departe decât ar fi voit el. În primele zile, navigația decursă în cele mai bune condiții, Marea nu era prea rea, iar vântul bătea statornic de la nord-est. Fură ridicate pânzele și cu velatura ei de goeletă, Arieta mergea ca un adevărat transatlantic. Paspartu era încântat, ultima isprava stăpânului său, la ale cărei urmări nu voia să se gândească, îl umpluse de înflăcărare. Echipajul nu văzuse niciodată un flăcău mai vesel și mai îndemânatic. El îi copleșea pe mateloți cu mii de gesturi de prietenie și uimea cum se cățăra în arboradă, ca un adevărat saltimbac. Hazliul franțuz le găsea porecle pline de drăgălășenie și le îndulcea viața cu cele mai grozave băuturi. De dragul lui, mateloții executau manevrele ca niște gentlemani, iar fochiștii aruncau cărbunii în cuptoare ca niște eroi. Buna lui dispoziție foarte molipsitoare se transmitea tuturor. El uitase trecutul necazurile primejdiile. Nu se gândea decât la ultima țintă, așa de aproape de a fi atinsă, și câteodată fierbea de nerăbdare, ca și când ar fi fost încălzit în cuptoarele anrietei. Câteodată bravul flăcău se învârtea pe lângă fix, privindul l cu un ochi care spunea multe, dar nu-i vorbea căci între ei nu mai rămăsese nimic din vechea lor prietenie. Cât despre fix, trebuie să spunem că el era acum pe de întregul zăpăcit. Capturarea arietei, cumpărarea echipajului, fog conducând vasul ca un marinar încercat, toate la un loc îl buimăceau. Bietul om nu mai știa ce să gândească. Dar, la urma urmei, un gentleman care începea prin a fura 55.000 de mii de livre, putea prea bine să sfârșească prin a fura un vapor. Și astfel, la un moment dat, fix fu un chip firesc ispitit să creadă că Arieta, condusă de fog, nu se îndrepta cât de puțin spre Liverpool, ci spre cine știe ce parte a lumii, unde hoțul devenit pirat se va simți în afara oricărei primești. Presupunerea lui era acei drept cât se poate de îndreptățită și detectivul începea să se căiască foarte serios că se amestecase în această treabă. Între timp, capitanul Speedy continua să urle în cabină și, paspartu, însărcinat să-i ducă de mâncare, nu se apropia de ușa lui decât după ce lua cele mai mari precauțiuni, oricât era el de voinic. Cât despre Mr. Fogg, acesta părea că nu-și mai amintește de prezența unui capitan pe bord. În ziua de 13 trecură de bancurile din dreptul insulei Terra Nova, locuri primejdioase prea bine cunoscute de navigatori. Mai ales în timpul iernii cețurile sunt aici obișnuite, iar vântul păcătos. Încă din ajun, barometrul scăzând brusc, prevestea o schimbare apropiată a vremii. Într-adevăr, în timpul nopții temperatura a scăzut, se făcu foarte frig și în același timp vântul se roti spre sud-est. Vremea devenea potrivnică. Spre a nu se abate din drum, Mr. Fogg trebuie să strângă pânzele și să se folosească numai de mașini. Viteza vasului scăzut din cauza valurilor lungi ale mării care se sfărâmau de etravă. Tangajul violent la rândul lui nu putea fi decât tot păgubitor. Vântul se întărea treptat, amenințând să se prefacă în uragan ceea ce te obliga să te gândești de pe acum la clipa când arieta n-ar mai fi putut să țină piept valurilor. Ori ca să fugă din fața lor, însemna să se avânte în necunoscut, necunoscutul cu toate neplăcerile lui. Paspartu se posomoră în același timp cu cerul și timp de două zile bietul băiat trecu printr-o neliniște de moarte. Dar filia sfog era un marinar îndrăsneț care știa să țină piept mării. El merse înainte fără măcar să reducă turația mașinii. Când nu putea să se ridice deasupra valurilor, Arieta trecea printre ele luând necontenit apă pe punte, dar oprindu se din cale. Uneori, un val cât un munte sălta pa afară și atunci Elicea bătea aerul cu palele ei nebunite, fără însă ca vasul să se dea învins în fața furtunii toate acestea, vântul nu se întări atât cât ar fi fost de așteptat. Nu era unul din acele uragane care ating viteza de 90 de mile pe oră, dar din nenorocire sufla cu încăpățânare de la sud-est, neîngăduind să se ridice pânzele. Și totuși, așa cum se va vedea, ar fi fost foarte nimerit ca ele să vină în ajutorul mașinii. La 16 decembrie se împlineau 75 de zile de la data plecării din Londra. La urma urmei, Arieta n-avea încă o întârziere îngrijorătoare. Ea străbătuse aproape jumătate din drum și locurile cele mai primejdioase rămăseseră în urmă. Vara nimeni nu s-ar fi putut îndoi de reușită, iarna însă era la bunul plac al vremii. Paspartu nu știa deocamdată ce să creadă. În fond însă era încrezător și dacă vântul își făcea de cap, cel puțin se bizuia pe mașini. Numai că în ziua aceea mecanicul se urcă pe punte, îl căută pe Mr. Fogg și stătu destul de mult de vorbă cu el. Fără să știe de ce, desigur datorită unei presimțiri, paspartu încercă o neliniște confuză. Și-ar fi dat una din urechi ca să audă cu cealaltă ce vorbeau cei doi. Totuși prinse câteva cuvinte, de pildă, între altele, îl auzi pe stăpânul său întrebând. Ești sigur de ceea ce spui? Sigur, domnule?" Răspunse mecanicul. Nu uitați că de la plecare ținem toate căldările sub presiune și dacă avem destui cărbun pentru a merge cu viteză redusă până la Bordeaux, n-avem destui pentru a merge cu mare viteză de la New York la Liverpool. Voi chipzui, încheie Mr. Fogg. Înțelegând despre ce e vorba, pe paspartul cuprinse o neliniște de moarte. Aveau să rămână fără cărbuni. Ah! Dacă stăpânul meu va ști să iasă și din încurcătura asta, și zise el, hotărât lucru e un om grozav. Și întâlnindu-l pe fix, nu-l răbdă inima să-i ascundă situația. Deci, crezi că mergem într-adevăr la Liverpool? îl întrebă agentul cu dinții strânși. Vezi bine, imbecilule, exclamă fix. Și plecă ridicând din umeri. paspartuful cât pe ce să întoarcă injuriosul calificativ al cărui adevărat sens nu-l putea de altfel înțelege. Dar își spuse că nenorocitul fix trebuia să fie foarte dezamăgit, foarte umilit în amorul lui propriu, după ce făcuse ocolul pământului urmând o cale greșită. Așa că îl iertă. Și acum, ce hotărâre avea să ia filias Fog? Era greu de închipuit. Totuși, se pare că flegmaticul gentleman l una, căci în aceeași seară îl chemă pe mecanic și îi porunci. Mărește focurile și ține căldările sub presiune până la ultima lopată de cărbuni. Câteva clipe după aceea coșul anrietei scotea nori groși de fum. își continuă deci drumul cu toată viteza, dar așa cum spusese din timp, după două zile la 18 decembrie, mecanicul îl înștiință pe Mr. Fogg că în cursul zilei cărbunii se vor sfârși. Nu micșorați focurile?" răspunse gentlemanul. Din potrivă, măriți presiunea. În ziua aceea către prânz, după ce lua înălțimea soarelui și calculă poziția vasului, Phileas Fogg îl chemă pe paspartu și îi porunci să-l aducă pe capitanul Speedy. Era ca și cum l-ar fi trimis să scoată un tigru din cușcă, de aceea coborând sub dunetă, curajosul flăcău și zise, Cu siguranță că o fi turbat." Într-adevăr, câteva minute mai târziu, pe Dunetă țâșnea o bombă în strigăte și în jurături. Bomba cu pricina era însuși capitanul Speedy. și, fără îndoială, avea să explodeze numai decât. Unde suntem?" fură primele cuvinte pe care le rosti capitanul, înăbușindu-se de mânie. Desigur că dacă omul ar fi stat prost cu inima, în clipa asta l-ar fi lovit Damblaua și nu și-ar fi mai revenit niciodată. Unde suntem?" Repetă el, sângeriu la față. La 770 de mile de Liverpool, răspunse Mr. Fogg cu liniștea lui netulburată. Piratule, răcni Andrew Speedy, domnule, te-am chemat hoț de mare! Te-am chemat, relofilias Fogg, ca să te rog să-mi vinzi vasul. Nu-l vând, pe toți draci, nu! Pentru că voi fi nevoit să-l pun pe foc. Să pui pe foc vasul meu? Da, cel puțin puntea și suprastructurile, fiindcă nu mai avem cărbuni. Să pui pe foc vasul meu, răcni căpitanul Speedy, abia mai putând rosti silabele. Un vas care îi face cincizeci de mii de dolari. Iată, șaizeci de mii, răspunse Filias Fogg, întinzându-i un teanc de bancnote. Gestul a avut o înrăurire miraculoasă asupra lui Andrew Speedy. Înseamnă că nu ești american dacă rămâi tulburat când vezi 60.000 de, de dolari. Capitanul uită într-o clipă supărarea popreala, toate pornirile împotriva călătorului său. Vasul avea 20 de ani, putea să facă din el o afacere de aur. Bomba nu mai avea cum să explodeze. Mr. Fogg îi scosese fitilul. Și corpul de fier îmi va rămâne, zise capitanul cu un ton ciudat de îmblânzit. Corpul și mașinile, domnule. Am încheiat târgul. Încheiat. Așa zicând, Andrew Speedy, în bancnotele, le numără și le vără repede în buzunar. În timpul acestei scene, paspartu pălise. Pe fix în calta era gata să-l lovească Damblaua. Aproape douăzeci de mii de lire cheltuite și pe deasupra, tâlharul de fog lăsa vânzătorului corpul de fier și mașinile, adică aproape valoarea totală a vasului. E drept însă că suma furată de la bancă se ridica la 55 de mii de lire. După ce Andrew Speedy, băgă banii în buzunar, filia Fogg se hotărât să-i dea unele lămuriri. Domnule, să nu te mire toate acestea, află că dacă nu sosesc la Londra în ziua de 21 decembrie, ora 8 și 45 de minute seara, pierd 20 de mii de lire ori scăpați în vaporul la New York și cum dumneata nu voiai să mă duci la Liverpool. Și bine am făcut, pe cei 50.000 de mii de diavol din infern, strigă Andrew Speedy, fiindcă așa câștig cel puțin 40.000 de mii de dolari. Apoi adăugă mai încet. Știi ceva, căpitane Fog, căpitane Fog. Ei bine, parcă ai fi Ian și după ce-i adresă călătorului acest cuvânt, pe care el îl socotea de laudă, dădu să plece când filia sfog îl opri. Deci, acum vasul e al meu. Desigur, de la achilă până la vârful catargelor, dar, bineînțeles, ceea ce este de lemn. Bine, să se desfacă lemnăria interioară și să fie pusă pe foc. el ne înțeles cât trebuie să consume din acest lemn uscat pentru a menține căldările la presiunea trebuitoare." În acea zi, Duneta, cabinele de pe punte, cele de jos, mobila, panourile din fundul calei, totul trecu la foc. A doua zi, 19 decembrie, arsără catargele, ghiurile, scândurăria. Catargele date jos și tăiate cu topoarele. Echipajul punea în asta o râvnă nemaipomenită. Paspartu mânuia trutnic barda și ferăstrăul, muncind cât zece oameni. Asupra vasului domnea parcă furia distrugerii. În ziua următoare, 20 decembrie, lăzile de materiale aflate pe punte, pereții, restul de suprastructuri și chiar puntea în cea mai mare parte, fură înghițite de foc. Arieta nu mai era decât un vapor ras ca un ponton, dar în ziua aceea zăriră coastele Irlandei. Totuși, la ora 10 seara, vasul nu se găsea decât în fața Queenstonului. Filia Fogg mai avea numai 24 de ore spre a ajunge la Londra. Or, în acest timp, Arieta abia ar fi putut să sosească la Liverpool, chiar dacă ar fi mers cu toată viteza. Și viteza avea să se micșoreze în curând. Capitanul Speedy, care sfârșise prin a arăta un viu interes planurilor lui Filias Fogg, se apropie de acesta și îi spuse mâhnit. Vă plâng din toată inima, domnule. Totul este împotriva dumneavoastră. Abia suntem în fața Cunstonului. Ah, făcu mister Fogg. Luminile care se văd sunt din Queenston? Da. Putem intra în port? Abia la ora trei odată cu fluxul. Să așteptăm, răspunse liniștit gentlemanul. Chipul lui nu lăsă să se vadă nimic, dar printr-o supremă inspirație, Phileas Fogg găsise o ultimă cale de a-și învinge încă odată soarta potrivnică. Într-adevăr, Kuenstown este un port pe coasta Irlandei, unde transatlanticele care vin din Statele Unite aruncă în trecere sacii cu scrisori. Această corespondență e expediată la Dublin, cu trenuri exprese, totdeauna gata de plecare. De la Dublin, ea ajunge la Liverpool cu vase de mare viteză și astfel întrece cu 12 ore vapoarele cele mai rapide ale companiilor maritime. Gentlemanul nostru voia să câștige și el în același chip cele 12 ore pe care le câștiga corespondența din America. În loc să ajungă la Liverpool cu Anrieta, a doua zi seara, avea să fie acolo la prânz, astfel îi rămânea timp să sosească la Londra înainte de ora 8 și 45 de minute seara. Către unu noaptea ora fluxului, Anrieta intră în portul Cunstown și Mr. Fogg, după ce capitanul Speedy îi strânse mâna viguros, îl lăsă pe acesta pe coca vasului său, care valora încă jumătatea prețului de vânzare. Călătorii debarcară numai decât. În clipa aceea, fix simți o dorință arzătoare să-l aresteze pe domnul fog, dar se stăpâni. De ce? Oare ce luptă se dădea în el? Își schimbase părerea în privința lui Filias fog? Își dăduse seama în sfârșit că se înșelase? Totuși, detectivul nu-l părăsi pe gentlemanul nostru, și se luă după el și la ora 1 și jumătate se urcă în tren împreună cu Misa Auda și cu Paspartu, care nu avea timp nici să respire. În zorii zilei sosire la Dublin, unde se îmbarcară numai decât pe unul din acele vapoare rapide, adevărate fusuri de oțel, totul numai mașină, care, refuzând să se ridice pe valuri, trec prin ele, urmându-și drumul vigelios Și astfel, în ziua de 21 decembrie, la orele 11 și 40, Phileas Fogg debarcă în sfârșit pe cheiul Liverpoolului. Până la Londra nu mai avea de făcut decât șase ore, dar în clipa aceea fix se apropie, îi puse mâna pe umăr și arătându-i mandatul, îl întrebă. Dumneata ești numitul Phileas Fogg? Da, domnule?" În numele reginei Capitolul te are și 24, stes. care îi dă lui paspartu prilejul să facă un joc de cuvinte teribil, dar poate inedit. Phileas Fogg era arestat închis în arestul vămii din Liverpool, Custom House, unde urma să-și petreacă noaptea, așteptând să fie dus la Londra. În momentul arestării, Paspartu voise să se repea deasupra detectivului, însă polițiștii îl opriseră. Uda era înspăimântată de brutalitatea întâmplării, dar, neștiind despre ce-i vorba, nu putea înțelege nimic. Paspartu îi explică situația. Mister Fogg, acest gentleman cinstit și curajos, căruia ea îi datora viața, era arestat ca hoț. Tânăra femeie protestă revoltată împotriva unei asemenea insinuori. Văzând însă că nu putea face nimic spre a-l ajuta pe salvatorul ei, o podidiră lacrimile. Cât despre fix, el îl arestase pe gentleman, fiindcă vinovat sau nu, datoria lui îi poruncea să-l aresteze. Justiția avea să hotărască. Dar atunci bietului Paspartu îi veni un gând, gândul înspăimântător că numai el purta vina întregii nenorociri. Într-adevăr, de ce ascunsese această întâmplare stăpânului său? Când fix îi arătase calitatea lui de inspector de poliție și misiunea cu care era însărcinat, de ce nu l-înștiințase pe Mister Fogg? Acesta a prevenit, desigur, că i-ar fi dat lui fix probe de nevinovăția sa, i-ar fi dovedit că se înșeală și, în orice caz, Nemernicul agent n-ar fi călătorit pe socoteala sa, ținându-se scai de el, având altă grijă decât să-l aresteze în momentul când punea piciorul pe pământul regatului unit. Gândindu-se la greșelile lui, la neprevederea lui, bietul băiat era cuprins de cumplite remușcări. Cu tot frigul, misauda și devotatul servitor rămase răafară sub porticul vamii. Nici unul, nici altul nu voiau să plece de aici, dor nici să-l vadă încă o dată pe Mr. Fogg. Cât despre gentlemanul nostru, el era cu desăvârșire ruinat și asta în clipa când mai avea un pas să-și atingă țelul. Arestarea lui îl făcea să piardă totul fără putință de scăpare. Sosit la Liverpool în ziua de 21 decembrie la 12 fără 20, el mai avea până la 8 și 45 de minute seara, când trebuia să se prezinte la Reform Club, 9 ore și 15 minute, iar pentru a ajunge la Londra nu-i trebuiau decât șase. În acel moment, cine ar fi pătruns în arestul vămii, l-ar fi găsit pe Mr. Fogg stând nemișcat pe o bancă de lemn, calm, neclintit în liniștea lui. Nu s-ar putea spune că era resemnat, dar această ultimă lovitură pare să nu le emoționase câtuși de puțin. Oare se strânsese în el una din acele furii ascunse, înspăimântătoare, fiindcă sunt reținute și care nu izbucnesc decât în ultima clipă cu o forță de neînvins? Nu se știe. Philias Fogg stătea acolo liniștit și aștepta. Ce anume? Păstra are vreo speranță? Oare credea el încă în succes acum când se afla în spatele unei uși de închisoare? Oricum ar fi fost, Mr. Fogg își pusese cu grijă ceasornicul pe masă și urmărea mișcarea arătătoarelor. Nu scotea niciun cuvânt, dar privirea lui avea o fixitate ciudată. În orice caz, situația era groaznică și, pentru cine nu putea citi mai adânc în conștiința prizonierului, ea se rezuma astfel. Dacă era necinstit, rămânea închis. Dacă era cinstit, Filias Fogg se vedea în orice caz ruinat. Ei, venise cumva în aceste clipe gândul să evadeze? Se gândise să caute pe unde s-ar putea fugi din arestul vămii? Am fi ispitiți să credem că da, deoarece la un moment dat, gentlemanul se ridică și făcu ocolul încăperii. Dar ușa era bine închisă, iar fereastra avea gratii de fier. El se așeză deci din nou, scoase din portofel itinerarul călătoriei și se uită la ultimul rând care cuprindea următoarele cuvinte. Sâmbătă 21 decembrie, Liverpool. După o clipă de gândire, adăugă întregind fraza întreruptă în momentul arestării. A optzecea zi, ora 11 și 40 dimineața. Și rămase nemișcat în așteptare. Orologiul vă sună ora 1. Mr. Fogg băgă de seamă că ceasornicul său era cu două minute înainte. Ora 2. Admițând că în acel moment se urca într-un tren expres, mai putea încă să ajungă la Londra și la Reform Club înainte de ora 8.45 de minute seara. Fruntea gentlemanului se încreți ușor. La ora 2.33 de minute desluși un zgomot afară scârțâitul unor uși care se deschideau. Se auzea glasul lui Paspartu, se auzea glasul lui Fix. Privirea lui Phileas Fogg se aprinse o clipă. Ușa camerei sărie în și el văzu pe Misauda, pe paspartul, pe Fix, care se repezeau spre el. Fix gâfâia cu părul răvășit. Abia putea vorbi. Domnule," bolborosi detectivul, Domnule, iertați, o asemănare nefericită. Hoțul l-a restat de trei zile, dumneavoastră liber." Filia sfog era liber. Gentlemanul se apropie de nefericitul detectiv, îl privi bine în față și, făcând prima și ultima mișcare repezită din viața lui, își duse brațele înapoi, pe urmă cu repeziciunea unui automat, îl de îndesat cu amândoi pumnii. Bine atins, strigă paspartu, apoi adăugă, permițându-și un crud joc de cuvinte, demn de un adevărat francez. Pe toți dragi, asta s-ar putea numi o frumoasă aplicare a pumnilor englităriei. Fix rămase lungit la pământ fără să scoată un cuvânt. La urma urmelor nu căpătase decât ceea ce merita. Mr. Fogg mi s-auda și paspartu ieșiră în fugă din clădirea vămii, se aruncără într-o trăsură și peste câteva minute soseau la gara din Liverpool. Gentlemanul întrebă dacă era vreun expres gata de plecare spre Londra. Se făcuse ora 2.40. Expresul plecase de 35 de minute. Filias Fogg nu-și pierdu curajul și comandă un tren special. În gare se aflau mai multe locomotive de mare viteză, sub presiune, dar având în vedere nevoile serviciului, trenul special nu putu să plece înainte de ora trei. La ora trei, Filias Fogg, după ce spusese câteva cuvinte mecanicului despre o răsplată pe care putea să o câștige, gonea spre Londra și a tinerei femei și a credinciosului său servitor. Ca să ajungă la timp, trebuiau să străbate în 5 ore și jumătate distanța de la Liverpool la Londra, lucru foarte posibil când drumul este liber pe tot parcursul său. Dar se ivira întârzieri de neînlăturat și când trenul sosie în gară, toate orologiile Londrei arătau ora nouă fără zece. După ce se vârșise călătoria sa în jurul lumii, Phileas Fogg sosea cu o întârziere de 5 minute. Rămășa Guliieci și 5. 5 în care Paspartu nu așteaptă să-i se repete un ordin al stăpânului său. A doua zi, locuitorii de pe Seville Row ar fi fost foarte mirați dacă li s-ar fi spus că Mr. Fogg se întorsese acasă. Ușile și ferestrele faimoasei case erau închise. De afară nu se vedea nimic schimbat. Plecând de la gară, Phileas Fogg îi poruncise lui Paspartu să cumpere unele provizii, apoi se duse acasă. Gentlemanul primise cu nepăsarea sa obișnuită groaznică lovitură, ruinat și numai din vina acestui neghiob inspector de poliție. După ce mersese cu pasul sigur în această lungă călătorie, după ce înlăturase mii de piedici, înfruntase mii de primejdii, găsind și timpul de a face uneori bine în drumul său, era îngrozitor să se înnece la mal, să fie învins de un fapt brutal pe care nu-l putea prevedea și împotriva căruia nu avea cum să lupte. Din suma uriașă luată la plecare, se întorcea cu un rest neînsemnat. Avera lui era alcătuită numai din cele 20 de mii de lire depuse la frații Baring și aceste 20 de mii de lire le datora acum colegilor săi de la Reform Club. Desigur, după atâtea cheltuieli, rămășagul câștigat, N-ar fi putut să-l îmbogățească și probabil că el nici nu urmărise așa ceva, fiind unul dintre acei oameni care pariază numai pentru onoare. Dar acum, fiind că era pierdut, rămășagul îl ruina cu desăvârșire. Așa stând faptele, hotărârea gentlemanului era luată. El știa ce îi rămânea de făcut. Doamnei audai să rezervase o cameră în casa de pe Savile Rau. Tânăra femeie era disperată. După unele cuvinte ale lui Phileas Fogg, ea înțelesese că salvatorul ei se gândea la un plan îngrozitor. Se știe într-adevăr la ce extreme nenorocite ajung acești englezi stăpâniți de idei fixe. De aceea, paspartu își supraveghea stăpânul pe furiș. Dar mai întâi bietul băiat se urcasă în camera sa și stinsese becul de gaz care ardea de 80 de zile. În cutia de scrisori găsise o notă a societății de gaz și se gândise că era vremea să pună capăt unei risipe a cărei răspundere o purta numai el. Noaptea trecu, Mr. Fogg se culcase, dar dormise oare? Cât o privește pe Misa Udaia, nu se putuse odihni nicio clipă, iar Paspartus stătuse de pază ca un câine la ușa stăpânului său. A doua zi, Mr. Fogg îl chema și porunci foarte scurt să se îngrijească de masa doamnei Auda. El se va mulțumi cu o ceașcă de ceai și o friptură. Misauda va fi bună să-l ierte că nu va coborî la dejun și la cină, fiind ocupat tot timpul să pună ordine în lucruri. Numai seara va ruga pe Auda să-l primească pentru a-i vorbi câteva clipe. Luând cunoștință de programul zilei, lui Paspartu nu-i rămânea altceva de făcut decât să se supună. Dar nu se putea hotărâ să iasă din odăi, ci se uita într-una la stăpânul său, netulburat ca totdeauna. Își simțea inima grea, conștiința era chinuită de remușcări, căci se învinuia mai mult decât oricând de acest dezastru ireparabil. Da, dacă l-ar fi vestit pe Mr. Fogg, dacă i-ar fi dezvăluit planurile lui fix, desigur că stăpânul său nu l-ar fi luat cu el pe detectiv până la Liverpool și atunci... Bietul băiat nu mai putu îndura. Stăpâne, domnule Fogg, strigă el, blestemați-mă, e vina mea. Nu învinuiesc pe nimeni, răspunse filia sfog cu tonul cel mai liniștit. Du-te! Paspartu părăsi camera și se duse să o caute pe tânăra doamnă, căreia i-a adus la cunoștință intențiile stăpânului său. Doamnă, adăugă el, singur nu pot face nimic, nimic. N-am nicio înrăurire asupra gândurilor stăpânului meu. Dumneavoastră, poate, ce înrăurire aș putea să am eu? Răspunse Missa Auda. Mr. Fogg nu suferă niciuna. A înțeles vreodată că recunoștința mea pentru el este fără margini? A citit vreodată în inima mea? Dragul meu, n-ar trebui să-l părăsești nicio clipă. Spui că dorește să mă vadă astăzi? seară? Da, doamnă. Desigur vrea să discute despre situația dumneavoastră în Anglia." Să așteptăm," răspunse tânăra femeie, căzând pe gânduri. Astfel, în duminica aceea, casa de pe Savile Row rămase ca și cum ar fi fost pustie. Pentru prima oară de când locuia aici, filia Fog nu ieși să se ducă la club când sunară orele 11 și jumătate în turnul parlamentului. Și de ce s-ar fi dus? Colegii săi nu-l mai așteptau." Deoarece în ajun, acea dată fatală de sâmbătă 21 decembrie la ora 8.45 de minute seara, Phileas Fogg nu a apăruse în salonul Reform Clubului, rămășagul era pierdut. Nici măcar nu mai trebuia să se ducă la banchier ca să ridice suma pusă în joc. Adversarii săi aveau în mână un cec semnat de el și era nevoie numai de o simplă înștiințare ca frații Baring să treacă la contul lor cele 20.000 de, de lire. Mister Fogg n-avea deci de ce să iasă și nu ieși. El rămase în camera sa ca să-și pună rânduiala în lucruri și în hârtii. Paspartu urca și cobora neîncetat scările casei. Orele treceau încet pentru el. Adesea bietul băiat zăbovea la ușa stăpânului său și trăgea cu urechea înăuntru, convins că nu se vârșește cea mai mică indiscreție. Se uita pe gaura cheie încredințat că are acest drept. Îi era teamă că în orice clipă se putea întâmpla vreo nenorocire. Uneori își amintea de Fix. Acum gândurile cu privire la detectiv se schimbaseră cu desăvârșire. El nu-i mai purta picăi inspectorului de poliție. Fix se înșelase ca toată lumea cu privire la filia sfog și urmărindu-l, arestându-l, nu-și făcuse decât datoria în vreme ce el paspartu, acest gând îl copleșea, făcându-l să se socotească ultimul dintre nemernici. În sfârșit, când bietul băiat se simțea prea nenorocit singur, bătea la ușa doamnei Auda, intra în camera ei, se așeza într-un colț fără să spună un cuvânt și privea la tânăra femeie mereu îngândurată. Către ora șapte și jumătate seara, Mister Fogg îl chemă și îi porunci să întrebe pe Miss Auda dacă poate să-l primească. După câteva clipe, tânăra doamnă și stăpânul casei erau singuri în cameră. Gentelmenul lua un scaun și se așeză lângă sobă, în fața doamnei Auda. Pe chipul lui nu se citea nicio emoție. Fog care se întorsese, semăna în tocmai cu fog care plecase. Aceeași liniște, aceeași nepăsare. El rămase tăcut timp de cinci minute, apoi ridicând ochii spre misa, Auda zise. Doamnă!" Mă veți ierta oare că v-am adus în Anglia? Eu, domnule Fogg, murmură ea abia stăpânindu-și bătajile inimii. Dați-mi voie să termin, relău mister Fogg. Când m-am gândit să vă duc departe de acele locuri, așa de primejdioase pentru dumneavoastră, eram bogat și socoteam să vă pun la dispoziție o parte din averea mea. Existența dumneavoastră ar fi fost fericită și nestăpânită de nimic. Acum sunt ruinat. Știu, domnule Fog, răspunse tânăra femeie, dar vă întreb și eu la rândul meu. Mă veți ierta că v-am urmat și, cine știe, poate că, făcându-vă să întârziați, am contribuit la ruina dumneavoastră?" Doamnă, nu puteți rămâne în India. Viața dumneavoastră nu era în siguranță decât dacă vă îndepărtați destul, pentru ca fanaticii aceia să nu vă mai poată găsi." Deci, domnule Fogg," Nu vă era de ajuns că m-ați scăpat de la o moarte îngrozitoare. Vă socoteați dator să-mi asigurați și o situație? Da, doamnă, răspunse gentlemanul, numai că întâmplările s-au întors împotriva mea. Totuși, îngăduiți mi ca puținul care îmi rămâne să-l pun la dispoziția dumneavoastră. Dar, dumneavoastră, ce veți face, domnule Fogg? întrebă mi Sauda. Eu, doamnă, răspunse curăceală gentlemanul, N-am nevoie de nimic. Dar cum priviți dumneavoastră soarta care vă așteaptă?" Așa cum trebuie," răspunse Mr. Fogg. În orice caz, relomii s un om ca dumneavoastră nu poate ajunge în mizerie. Prietenii dumneavoastră, n-am niciun prieten, doamnă." Rudele dumneavoastră, nu mai am rude." Atunci vă plâng, domnule Fogg, căci singurătatea este un lucru trist." Cum?" Să n-aveți nicio inimă a să împărtășiți durările dumneavoastră. Se spune totuși că în doi chiar și mizeria se îndură mai ușor. Se spune, doamnă. Mi s-a uda să ridică și întinse mâna bărbatului din fața sa. Domnule Fogg, vreți să aveți în mine o rudă și o prietenă? Vreți să fiu soția dumneavoastră? La aceste cuvinte, Mr. Fogg se ridică și el. În ochii săi se vedea parcă o sclipire neobișnuită. Buzele parcă îi tremurau. Mi s-auda, îl privea. Sinceritatea, hotărârea și blândețea acestei încântătoare priviri, privirea unei femei nobile care îndrăznește orice pentru a-l salva pe cel căruia îi datorează totul, la început îl miră, pe urmă îi pătrunse în suflet. El închise ochii o clipă parcă pentru a se feri ca privirea ei să pătrundă mai departe. Apoi îi deschise și rosti simplu: Te iubesc, da, pe tot ce e mai sfânt pe lume te iubesc și sunt cu totul al dumitale. Ah, exclamă Miss Auda, ducându-și mâna la inimă. Gentlemanul îl sună pe paspartu, care veni numai decât. Mr. Fogg tinea încă mâna doamnei Auda. Credinciosul servitor înțelese ce se întâmplase și pe fața lui largă se ivi o strălucire ca a soarelui tropical ajuns la zenit. Mister Fogg îl întrebă dacă n-ar fi prea târziu să se ducă la reverendul Samuel Wilson. Paspartu zâmbi cu cel mai frumos zâmbetal lui. Niciodată nu-i prea târziu, domnule. Nu era decât ora opt fără cinci. Să fie pe mâine luni?" întrebă înainte de a ieși. Pe mâine luni?" întrebă la rândul său Mr. Fogg, privind-o pe tânăra femeie. Pe mâine luni, în cuvință mi sauda. Paspartuie și în goană fără A. să aștepte A. repetarea și acestei porunce. în care filia Fogg este din nou foarte cotat la bursă. Este timpul să arătăm ce schimbare se produsese în opinia publică din Regatul Unit, când se aflase despre arestarea adevăratului hoț de la bancă, un care James Strand, Fapt petrecut în ziua de 17 decembrie la Edinburg. Trei zile mai înainte, Filias Fogg era un criminal urmărit cu înverșunare de poliție. Acum devenise cel mai cinstit gentleman, care săvârșea în mod matematic ciudata lui călătorie în jurul lumii. Ce urmări, ce tărăboi în ziare! Toți cei care pariaseră pentru sau contra și uitaseră de mult întâmplarea se trezeau ca prin farmec. Vechile tranzacții își recăpătau valabilitatea, vechile angajamente se reînnoiau și pariuri noi începeau să se încheie cu mai multă furie. Numele lui Philias Fogg era din nou cotat la bursa londoneză. Cei cinci colegi ai gentlemanului de la Reform Club încercară în aceste trei zile oarecare îngrijorare. Philias Fogg, pe care lui tasără, apărea din nou în ochii lor. Unde se afla el acum? La 17 decembrie, când fusese arestat James Strand, se împlineau 76 de zile de la plecarea lui Phileas Fogg și până acum nu venise nicio veste de la el. Murise, renunțase la luptă sau își continua drumul după itinerariul convenit și sâmbătă 21 decembrie la ora 8.45 de minute seara avea să apară cazeul exactității în pragul marelui salon al Reform Clubului. Să nu mai descriem îngrijorarea în care trăiră timp de trei zile acești membri ai societății engleze. Se trimiseră telegrame în America, în Asia, pretutindeni, cerându-se vești despre filia sfog. Fură puși oameni care să observe dimineața și seara casa din Seville Row. Nimic. Poliția la rândul ei nu mai știa ce se întâmplase cu detectivul fix care se aruncase în chip așa de nefericit pe o urmă greșită dar toate acestea nu piedicare ca pariurile să reînceapă pe o scară mai largă. filias Fogg, ca un cal de curse, trebuia să apară la ultima turnanta a pistei. Nu mai era cotat cu 100 la 1, ci cu 20, cu 10, cu 6, cu 5, iar bătrânul paralitic, lordul Albermail îl lua chiar la egalitate. Așa se face că sâmbătă seara pe Polmol și pe străzile vecine se adunase o mare mulțime de oameni. Ai fi zis că era o uriașă gloată de samsari stabiliți în preajma reform clubului. Vehiculele nu mai puteau să circule. Oamenii discutau, se certau, se striga cursul filia Fogg ca al acțiunilor engleze. Cu greu izbuteau polițiștii să țină în frâul mulțimea. Pe măsură ce se apropia ora la care trebuia să sosească eroul zilei, tulburarea lua proporții tot mai mari, nebănuite. În seara aceea, la ora 8, cei cinci colegi ai gentlemanului se adunaseră în marele salon al Reform Clubului. Erau, după cum vă reamintiți, bancherii John Sullivan și Samuel Falantan, inginerul Andrew Stuart, apoi Gotier Ralph, viceguvernatorul băncii anglii și fabricantul de beret Thomas Flanagan. Toți aceștia așteptau neliniștiți. În clipa când ceasul din salon arăta ora 8 și 25, Andrew Stuart se ridică și spuse. Domnilor, după 20 de minute termenul hotărât între mister Phileas Fogg și noi va fi împlinit." La ce ora a sosit ultimul tren de la Liverpool?" întrebă Thomas Flanagan. La ora 7 și 23," răspunse gotier Ralph, iar trenul următor nu sosește decât la 12 și 10." Ei bine, domnilor, relo Andrew Stuart, dacă filia Sfogar ar fi sosit cu trenul de șapte și douăzeci și trei, acum s-ar afla aici. Deci putem socotiră mășagul câștigat. Să așteptăm, să nu luăm hotărâri pripite, răspunse Samuel Falanten. După cum știți, colegul nostru este un om nespus de ciudat. Punctualitatea lui în tot ce face este prea bine cunoscută. El nu sosește niciodată nici prea târziu, nici prea devreme și eu unul nu m-aș mira deloc dacă ar apărea aici în ultimul minut. Ba eu, bombăni Andrew Stuart, care era ca întotdeauna foarte nervos, chiar dacă l-aș vedea n-aș crede. Într-adevăr, îl susținut Thomas Flanagan, planul lui Filias Fogg era smintit. Oricare ar fi punctualitatea lui, el nu putea să înlăture întârzierile inevitabile și ar fi fost de ajuns o întârziere de numai două sau trei zile spre a da peste cap întreg planul călătoriei. De altfel, țineți seama, adăugă John Sullivan, că n-am primit nicio veste de la colegul nostru, deși firele telegrafice nu lipseau în drumul lui. A pierdut, domnilor," relou Andrew Stuart. De o sută de ori a pierdut." Nu uitați că pachebotul China, singurul vapor pe care ar fi putut să-l ia de la New York, spre a sosi la timp, a intrat ieri în portul Liverpool. Ori iată lista călătorilor publicată de Shipping Gazette. Numele lui Phileas Fogg nu figurează printre ei. În cazul cel mai bun pentru el, colegul nostru se află abia în America. Socotesc că întârzierea lui va fi de cel puțin 20 de zile peste data convenită. A pierdut, domnilor... Și bătrânul Lord Albermeil a pierdut de asemenea cele cinci mii de lire ale sale. Este limpede, în cuvință gotie Ralph. Mâine nu avem decât să prezentăm fraților Baring lui Phileas Fogg. În acea clipă ceasornicul din salon arăta ora 8 și Încă cinci minute, observă Andrew Stuart. Cei cinci colegi se priviră. E bănuit că inimile lor băteau acum ceva mai repede, Căci oricum, chiar pentru niște jucători încercați, partida era serioasă, dar niciunul din ei n-ar fi vrut să se vadă ceva. De aceea, la propunerea lui Samuel Falanten, se așezară cu toții în aparență nepăsători în jurul unei mese de joc. N-aș renunța la partea mea din rămășag chiar dacă în loc de 4.000 de lire mi s-ar oferi 3.999," zise Andrew Stuart așezându-se. În clipa aceea ceasornicul arăta ora 8 și 42 de minute. Jucătorii luaseră cărțile, dar în fiecare clipă întorceau ochii spre ceas. Oricare ar fi fost siguranța lor, se poate spune că niciodată nu li se păruseră minutele mai lungi. Ora 8 și 43, observă Thomas Flanagan, tăind cărțile prezentate de Gotier Ralph. O clipă se făcută cere. În marele salon al clubului domnea o liniște apăsătoare. Dar afară se auzea vuietul mulțimii, peste care uneori răzbea câte un strigăt. Limba pendulei bătea secundele cu o regularitate matematică. Fiecare jucător putea numărață cănitul acestor diviziuni sexagesimale care îi lovea urechea. Ora 8 și 44, zise John Sullivan, neputând să-și stăpânească tulburarea glasului. Numai un minut și rămășagul era câștigat." înceta înceteaseră jocul și lăsaseră cărțile pe masă. Numărau secundele. La 40-a secundă nimic, nimic la 50-a. La cinzeci și afară izbucni ceva ca un tunet, se auziră aplauze urale, ba chiar și în jurături, care se pierdură într-un singur vuiet. Jucătorii se ridicară. La 57 și secundă ușa salonului se deschise și pendula nu bătuse încă a șaizecea secundă când Filia Sfog se ivie în prag, urmat de o mulțime în delir, care dăduse nevală în club. Gentlemanul nostru făcu un pas înainte și zise simplu, cu glasul lui netulburat de nimic. Iată-mă, domnilor, șapte, în care se dovedește că, făcând ocolul pământului, Filia Sfog n-a câștigat altceva decât fericirea. Da. Filia Fogg și nu altul. Ne amintim că la ora 8 și 5 seara, aproape 25 de ore după sosirea călătorilor la Londra, Paspartu fusese însărcinat de stăpânul său să vestească pe reverendul Samuel Wilson despre o anumită căsătorie care trebuia să se oficieze chiar a doua zi. Paspartu plecase, deci încântat. El se îndreptă repede spre locuința reverendului Samuel Wilson, care însă nu era acasă. Firește, flăcăul așteptă și așteptă cel puțin douăzeci de minute. Pe scurt, când ieși din casa preotului, era ora opt și treizeci și cinci. Dar în ce stare ieși? Fără pălărie cu părul răvășit, alergând. Alergând cum nu fusese văzut niciodată un om alergând. Dând peste trecători, măturând ca o trombă trotoarele. În trei minute era înapoi în casa de pe Savile Rau, și se prăbușea făind în camera stăpânului său, fără să poată scoate un cuvânt. Ce s-a întâmplat?" îl întrebă Mister Fogg. Stăpâne!" bolborosi Paspartu. Căsătoria nu se poate... Ce spui? Nu se poate mâine!" De ce?" Pentru că mâine este duminică!" Luni!" răspunse Mister Fogg. Nu! Azi e sâmbătă!" Sâmbătă imposibil!" Bada, bada, bada, bada!" strigă Paspartu. V-ați înșelat cu o zi, am sosit cu 24 de ore mai devreme, dar acum nu mai aveam decât 10 minute. Spunând acestea, credinciosul servitor se ridică de jos, îl apucă pe stăpânul său de guler și îl trase cu o putere care ea nu te putea împotrivi. Filia Fog, luat astfel pe sus, ieși din cameră fără să aibă timp de gândire, ieși din casă, sări într-un cab, făgăduie o sută de lire vizitiului dacă mână repede și, după ce strivi doi câini și răsturnă cinci trăsuri în calea sa, sosi la reform club. Când intră în salonul cel mare, pendula arăta, după cum știm, ora 8 și patruzeci și cinci. făcuse ocolul pământului în 80 de zile. Phileas Fogg câștigase rămășagul de 20 de mii de lire sterline. Și acum să vedem cum putuse un om așa de exact, așa de meticulos să se săvârșească o eroare de o zi. Cum de credea el în seara când coboruse din tren la Londra că e sâmbătă 21 decembrie, când nu era decât vineri 20 decembrie, abia 79-a zi de la plecarea sa. Iată cauza acestei greșeli. Ea e foarte simplă. Filias Fogg câștigase fără să bănuiască o zi în programul său și asta, numai fiindcă făcuse ocolul pământului mergând către Est. Dacă din potrivă ar fi mers în sens invers, adică spre vest, ar fi pierdut o zi. Într-adevăr, călătorind spre Est, Filiasfog Fogg mergea în întâmpinarea soarelui și astfel zilele scădeau pentru el cu patru minute la fiecare grad de longitudine străbătut. Oricum, circumferința Pământului numără 360 de grade e de ajuns să înmulțim aceste 360 de grade cu 4 minute ca să obținem matematic 24 de ore, adică acea zi câștigată fără știință. Cu alte cuvinte, în timp ce Phileas Fogg, mergând spre est, văzuse soarele trecând la meridian de 80 de ori, colegii săi de la Londra nu-l văzuseră decât de 79 de ori. Așa se explică de ce în ziua aceea care era sâmbătă și nu duminică, cum credea Mr. Fogg, ei îl așteptau în salonul Reform Clubului. Faimosul ceasornic al lui Paspartu, care păstrase tot timpul ora Londrei, ar fi putut să înregistreze această diferență dacă ar fi arătat nu numai minutele și orele, ci și zilele. Filias Fogg câștigase deci cele 20 de mii de lire. Dar cum pe drum cheltuise aproape 19.000 Rezultatul bănesc era neînsemnat, numai că, așa cum s-a mai spus, în acest rămășag ciudatul gentleman nu se averea, ci numai lupta. De aceea chiar cele o mie de lire rămase, el le împărți între cinstitul paspartu și nenorocitul fix, pe care era incapabil să-l urască. Numai că, pentru corectitudinea socotelilor, el reținu servitorului său costul celor 1920 de ore de gaz consumat din vina acestuia. În aceeași seară, Mister Fogg, tot așa de netulburat, tot așa de flegmatic, cum îi era firă, o întrebă pe Misauda. Doamnă, acum vă mai convine căsătoria?" Domnule Fogg," răspunse Misauda, ar trebui să vă pun eu această întrebare. Erați ruinat, iată-vă bogat." Iertați-mă, doamnă, averea mea vă aparține." Dacă nu v-ați fi gândit la căsătorie, servitorul meu nu s-ar fi dus la reverendul Samuel Wilson, eu n-aș fi aflat de greșeala mea și... Iubite, domnule Fogg! exclamat tânăra femeie. Scumpă auda! răspunse gentlemanul. Se înțelege că slujba căsătoriei nu se putu face decât după patruzeci și opt de ore și că paspartu, mândru nevoie mare, strălucind de fericire, fu martorul tinerei femei. Oare nu merita această cinstă el care o salvase de la moarte? Numai că a doua zi în zori, flăcăul bătea grăbit la ușa stăpânului său. Ușa se deschise și gentlemanul se arătă liniștit ca întotdeauna. Ce este paspartul?" Ce să fie, domnule? Am aflat chiar adineauri." Ce?" Că puteam face ocolul pământului numai în șaptezeci și opt de zile." Fără îndoială," răspunse Mr. Fogg, dacă nu traversam India." Dar dacă nu traversam India, n-aș fi salvat pe Misauda. Ea n-ar fi soția mea și... Și Mr. Fogg închise liniștitușa. ușa. Așadar, Filias Fogg câștigase rămășagul. El făcuse ocolul pământului în 80 de zile. Pentru asta folosise toate mijloacele de transport existente, pacheboturi, trenuri, trăsuri, iahturi, vase de comerț, sănii, elefanți... Ciudatul gentleman avusese prilejul să-și arate minunatele sale calități, sângele rece și punctualitatea. Dar mai departe, ce câștigase de pe urma acestei călătorii? Ce adusese cu el? S-ar putea spune că nimic. Nimic, fie, dacă nimic se poate numi o femeie minunată, care, oricât ar părea de curios, făcu din el cel mai fericit dintre oameni. Păi dacă e așa... Cine ne-ar face ocolul pământului chiar pentru mai puțin? Ați ascultat ocolul pământului în 80 de zile. De Jules Verne. A citit Sofia Scarlat.